Алфонс Дуде, Амброуз Бейърс, Антон Чехов, Артер Конан Дойл, Едгар Аланпо, Джек Лондон, Джерамк, Джерам, Марк Твен, Натанаил Хоторн, о, Хенри, Оноре Балзак, Радиард Киплинг, Саки и Дара. Най-добрите хумористични разкази на прочути писатели. Превод. Венера Атанасова обняна Иванова. Ломил Дупейп, Алфонс Дуде, Елиел Айекс Айяр до реврат Пер Гошар, Алфанс Дуде, Француз, А. Чехов, ах, зуби. A.P. Chekhov. Chekhov, a bottomless grave, Ambrose Bierce. K.R. Ambrose Bierce. the great e. Z experiment, Arthur Conan Doyle, the hat of Barry Payne, the stolen cigar case, Bret Hart, the angel of that Edgar Allan Poe, the businessman, Edgar Allan Poe, B.A.L.D.F.A.C., Jack London, the man who did not believe in luck, Jerome K., Jerome, Evergreens, Jerome K., Jerome, Hawaii edited an agricultural paper, Mark Twain, experience of the McWilliams' weak membranous group, Mark Twain, M.R.S., McWilliams and the Lightning, Mark Twain, the McWilliams' and the burglar alarm, Mark Twain, M.R.S., Bullfrog, Nathaniel Hotaorn, Jeff Peters as a personal magnet, O. Henry, makes the whole world king, O. Henry, T -I -C -T -O -C -Q, o. Henry the ransom of Red Chief, O. Henry, Comment Lobel Feeder PORTILLON QYNAULDA SAN JUK HANURE DA BALZAC DVA Ortex, Rudyard Kipling, The Moose, H. H. Menro, Saki, Dupan Windu, H H. Menro, Saki, The Storyteller H. H. Menro, Saki, Dober H. Menro, Saki, Anadalta Act, WW. Jacobs. Художници на иллюстрациите по реда на появяването им. Жорж Редон, УОЛАС Goldsmith, Треу Williams, Х. К. Greening. Символ за автоско право Иван Атанасов – подбор и съставителство. 2022. Символ за автоско право Венера Атанасова – превод – 2022. Символ за автоско право Огняна Иванова – превод – 2022. Символ за автоско право Деница Трифонова – оформление на корицата – 2022. Символ за автоско право Издателство – изток-запад – 2022. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта 4 и Безплатни книги ISBN 978-619-01-1076-7 Съдържание Анотация А. П. Чехов Влупавият французин Ах, забите! Разговор между едни пиян човек и един трезвен дявол Алфонс Доде Молето на папата Еликсирът на преподобния отец гоше Амброуз Бейърс Бездънен Гров Тимарената крава Артур Конан Дойл, големият кайнплатски експеримент, Бри Пейн, Шапката, Бред Харт, Откраднатата табакера, Едгар Алан По, Ангелът на необичайното, Деловият човек, Джек Лондон, Проклетията, Джеръм Кът Джеръм, Мъжът, който не вярваше в късмета, Вечнозелените, Марк Твен, Как издава земеделски вестник, Семейство Емакуилямс и Ларинго Трахилбронхитът, Господа Емакуилямс и Мълнията, Семейство Емакуилямс и Алармата против крътци. Натаниел Хуторн. Господа Белов Рок. О. Хенри. Магнетизмът на Джеф Питърс. Всички хора на света са братя. Тиктак, с получила политическа интрига. Откуп за вожда на червенокожите. Оноредю Балзак. Как красивата девойка от портион убеди своя седия. Радиард Киплинг. Въртопът. Х. Х. Маноу Саки. Мишката. Отвореният прозорец, разказвачът. Тобърмари. У, У. Джейкъбс, Подмяната. Търсете. Анотация. Винаги се смейте, когато можете. Това е ефтино лекарство. Лорд Байрон, Марк Твен казва, че хуморът е най-голямата благословия на човечеството и неговото най-ефективно оръжие, защото срещу атаката на смеха нищо не може да устои. И несъмнено е прав, отдавна е доказано, че смехът е едно от най-добрите лекарства. Но да се пишат добри хумористични истории изобщо не е лесно. Джек Лондон смята, че това е най-трудният джан. От хаос... Един от най-добрите хумористи, дори вярва, че е невъзможно да се напише забавна история, ако авторът няма подходяща нагласа към живота. Твен пък смята, че истинският хумор е пъден с мъдрост. Според него остроумието само по себе си няма голямо значение, ако не е подплатено с мъдрост. Истинското призвание на хумориста, твърди той, е да се присмива на измамниците и привилегированите, на лъжите и заблудите, които са в разрез човешките свободи. И дори разграничава видовете хумор, като отбелязва, че смешното може да не е в темата или сюжета на историята, а в начина, по който е разказана. Настоящата антология представя най-добрите хумористични разкази на 16 известни писатели, някои от които са прочути именно с духовитостта си – Джеръм К. Джеръм, Марк Твен, О. Хенри, Саки. докато други са изпробвали броени пъти перото си в сферата на смешното. Сред тях има както класически автори като Бейерс, Доде, Балзак, Дойл, Лондон, Киплинг, По, Хоторни, Чехов, така и по-непознати у нас имена като Бари Пейн, Бред Харт и У. -У Джейкабс. Половината от избраните разкази излизат за пръв път на български язик. Дори боговете обичат шегите. Платон. Смехът е слънцето, което прогонва зимата от човешкото лице. Виктор Юго. Най-пропиленият от всички дни е този без смях. И. И. А Чехов. Глупавият французин, клоунът от цирка на брате Гинц, Анри Пуркуа, отиде да закуси в московската гостилница, тестов. Донесете ми едно консуме, едно. Поръча той на сервитера. Спуширано яйце или без яйце? Не, спуширано яйце е твърде питателно. По-скоро с 2-3 крутона. Докато чакаше да му сервират консумето, Пуркуа започна да наблюдава. Първото нещо, което привлече вниманието му, беше един представителен, парен господин който седеше на съседната маса и се кънеше да яде палачинки. Колко много се сервира в руските ресторанти. Помисли си французинат, гледайки как съседът му полива палачинките си с горещо масло. Пет палачинки. Как може един човек да изяде толкова много тесто? Междувременно съседът му намаза палачинките с хайвер, сряза ги всичките на две и ги излапа за по-малко от пет минути. Човече обърна се той към сервитора, дай ми още една порция. Що за порции са вашите? Дай ми 10 или 15 палачинки наведнъж. Донеси ми пушено филе от есетра, може би и сьомга. Странно, помисли си Поркоа, гледайки съседа си. Той изяде 5 парчета тесто и иска още. Такива явления обаче не са рядкост. Аз самият имах в Бретан Чичо на име Франсуа, който при един облок изяде две купи супа и 5 гнешки котлета. Казват, че има и борести, когато хората ядат много. Сървитерът сложи планина от палачинки и две чини изпушена есетра и сьомга пред съседа му. Представителният господин изпи чаша водка, хапна малко сьомга и започна да яде палачинки. За голяма изненада на Пуркуа, той ги изяде набързо, едва дъвчейки, като гладен човек. Явно е борен, помисли си французинът. Нима този чудък си въобразява, че ще излапа цялата тази купчина. Няма да изяде и три парчета, когато стомахът му вече ще е пърен, а ще трябва да плати за цялата купчина палачинки. Дай ми още хайвер! Извика съседът, като бършеше с салфетка мазните си устни. Не забравя и зеления лук. Но, все пак половината купчина я няма. Ужаси се клоунът. Господи, той изяда и цялата сьомга. Това даже е неестествено. Толкова ли се разтяга човешкият стомах? Не може да бъде, колкото и да е разтегли в стомахът. Не може да се разтегне повече от корема. Ако този господин беше във Франция, щяха да го показват за пари. Боже мой, купчината вече е няма. Дай ми бутилка нюи каза съседът, като взе хайвера и, и лука от сервитера. Само първо го затопли. Какво друго? По-добре ми донеси още една порция палачинки. Само побързай. Слушам. А какво ще желаете след палачинките? Нещо по леко Поръчай порция супа от есетра по руски и. Ще помисля, тръгвай, може би сънувам. Помисли си клоунът, като се облегна назад. Този човек иска да умре. Невъзможно е да се изяде безнаказано такова голямо количество. Да, да, той иска да умре. Вижда се по тъжното му лице. Нима на сервитора не му изглежда подозрително, че той яде толкова много? Не може да бъде. Пуркуа извика сервитера, който обслужваше съседната маса, и го попита Шепнешком. Слушайте, защо му сервирате толкова много? Ами, ми а, а, а, той иска. Как да не сервирам? Очуди се сервитьорът. Странно, но така човекът може да седи тук до вечерта и да иска. Ако вие самият нямате смелоста да му откажете, тогава докладвайте на салонния управител, извикайте полиция. Сервитьорът се усмихна, свира мене и се отдалечи. «Дивъци!» каза си възмутено французинът. Те даже се радват, че на масата седи един лут, един самоубиец, който може да изяде храна за някоя рубла в повече. Нищо, че ще умре човек, само да има приходи, порядки, няма какво да се каже, промърмори съседът, като се обърна към французина. Тези дълги паузи страшно ме дразнят. «От порция до порция, моля, изчакайте половин час!» Така и апетита си губиш, и ще закъснееш. Сега е 3 часа, а в пет трябва да съм на юбилеен обяд. Пардан, масир, поркуа пребледня, та вие вече обядвате. Не, не. Какъв обяд е това? Това е закуска, палачинки. В този момент на съседа донесоха супата от есетра. Той си сипа пълна чиния, поръси я слют червен пипер и започна да сърба шумно. Кретият човек продължаваше да мисли ужасено французинът. Той или е болен и не забелязва опасното си състояние, или прави всичко това нарочно, за да се самоубие. Боже мой, ако знаех, че ще се натъкна на такава гледка, никога нямаше да дойда тук. Нервите ми не издържат на такива сцени. И французинът се вгледа със съжаление в лицето на съседа си, очаквайки всеки момент да започнат да го разтърсват конвулсии, както винаги се случваше с Чичумо Франсуа след опасен облок. Очевидно човекът е интелигентен, млад, изпълнен с сили, помисли си той, гледайки съседа си. Може би е полезен за родината си. Напълно възможно е да има млада съпруга, деца. Ако се съди по дрехите, трябва да е богат, доволен, но какво го кара да се реши на такава стъпка? И не можеше ли да избере друг начин да умре? Един бог знае колко ефтино се оценява животът и колко низък и безчовечен съм аз, като си седя тук и не му се притичвам на помощ. Може би той все още може да бъде спасен. Пуркуа решително стана от масата и се приближи до съседа си. Слушайте, мосил, каза му той тих и лъскав глас. Нямам честа да ви познавам, но въпреки това, повярвайте ми, аз съм ваш приятел. Мога ли да ви помогна с нещо? Помнете, вие още сте млад, имате жена, деца. Не разбирам, поклати глава съседът, като гледаше в тренчено французина. Ах, защо се криете, мосю? В крайна сметка аз виждам много добре. Толкова много ядете, че е трудно да не заподозре човек. Аз да ям много. Изненада се съседат. Аз. Моля ви. Как да не ям, като не съм хапвал нищо от сутринта? Но вие ядете ужасно много. Нали не плащате вие? Защо се притеснявате? И изобщо не ям много. Вижте, ям като всички останали. Пуркола се огледа и се ужаси. Сервитьорите, блъскайки се един в друг, носеха цели планини от палачинки. Хората седяха по масите и ядяха купища палачинки, Хейвер със същия апетит и безстрашие като представителния господин. О, страна на чудесата! Помисли си Пуркуа, като излизаше от гостилницата. Не само климатът, но дори сто масите им са удивителни. О, каква удивителна страна! Ах, зъбите! Сергей Алексеич Дипкин, любител на театралното изкуство, го болят зъбите. Според опитните дами и московските заболекари има три вида за бобол ревматичен, неврологичен и кариесен, но като видите физиономията на нещастния дипкин, ще ви стане ясно, че болката му не отговаря на нито един от тези видове. Сякаш самият дявол с дяволчетата си е седнал на зъба му и че гърта там с ногти, зъби и руга. Главата на горкият човек се пръска от болка, тя пронизва ухото му, замъглява очите му, в носа. Той държи с две ръце дясната си буза, тича отъгъл въгъл и крещи с всичка сила. Помогнете ми! Вика Сергей Дипкин, като тропа с крака. Ще се застрелям, дявол да ли вземе? Ще се обеся. Готвачката го съветва да се жабури с водка, майка му да сложи на бузата си лапа от настърган хрян и светил на газ, сестра му препоръчва одеколон, смесен с мастило, леля му намаза венците му с йот. Ала от всички тези неща той се увоня на лекарства. Направо полудя и започна да крещи още по-силно. Остава само един неизпитан лек да си пусне куршум в челото или, като изпие три бутилки коняк на един дъх, да се зашемети и да заспи. Най-накрая се намира един умен човек, който съветва Дипкин да отиде на улица, Тверская, в къщата на Загвозкин, където живее заболекарят Каркман, който вади зъбите мигновено. Безболезнено и ефтино, колкото можеш да платиш. Дипкин се хваща за тази идея като пиян търговец за парапет, облича пълтото си и се втурва с файтон към посочения адрес. Ето я е улица, Седовая, Тверская. Проблясват витрините на Сиу, Филипов, Ае, Габай. Ето, на табела, за А, Каркман, 2, Стой. Диткин скача от файтона и се втурва звик нагоре по каменните стълби. Той натиска бутона на звънеца с такава ярост, че счупва изящния си нокът. Вкъщи ли е? Приема ли? Пита той прислужницата. Заповядайте, приема. Уф! Събречи ми палтото. По-бързо. Още минута и изглежда, че главата на страдалеца най-накрая ще се пръсне от болка. Като лут или по-скоро като съпруг, когато добрата му жена е заляла зряла вода, той се втурва в чакалнята и, о, ужас! Тя е пълна с хора. Диткин хупва към вратата на кабинета. Но го хващат за пеша на сакото и му казват, че трябва да чака на опашката. Но аз страдам. Горещи се той. По дяволите, преживявам ужасни моменти. Няма значение, отвръщат му равнодушно. И на нас не ни е весело. Изтощен, моят герой се строполява на един стол, хваща се за двете бузи и започва да чака. Лицето му е като измито оцет, очите му са пълни със сълзи. Ужасно е, сте не той. Ох, умираам. Крети младежо, въздъхва седящата до него дама, аз страдам не по-малко от вас. Родните ми деца ме изгониха от собствения ми дом. Нито една уводна статия по финансови въпроси, нито един благотворителен спектакъл не могат да бъдат толкова възмутително скучни, колкото чакането в чакалнята. Минава час, втори, трети, а горкият дипкин все още седи на стола си истене. Вкъщи отдавна са обядвали и скоро ще започнат да пият вечерния си чай. А той все още седи. С всяка изминала минута за боболът става все по силен и по силен Но ето че мъчителната вечност минава и идва редът на Дипкин. Той скача от стола си и влиза в кабинета. За бога! Простенва Дипкин, като се строполява на стола в кабинета и отваря уста. Моля ви, какво? Какво желаете? Пита го собственикът на кабинета, дълбоко с блондин с очила. Измъкнете го! Измъкнете го! Отвръща задъхано Дипкин. Кого да измъкна? Боже мой? Заба, странно свива рамене блондинът. Нямам време, господин Шегаджия, и ви моля да ми кажете какво искате. Дипкин отваря уста като акула и стене. Извадете го, извадете го. Който умира, не му е до ги. Извадете го, за Бога. Хъм. Ако ви бори зъб, тогава идете на заболекар. Дипкин се надига и със зяпнала уста се взира тъпо в блондина. Да, господине, аз съм адвокат, продължава русопосият мъж. Ако имате нужда от заболекар, тогава отидете при Каркман. Той живее на долния етаж. На-на-на, долния етаж. Заеква, поразен, Дипкин. Проклет да съм. Ах, аз съм говедо. Ах, аз съм негодник. Съгласете се, че след такава странна случка му остава само едно да си пусне куршум в челото, а ако няма под ръка револвер, да изпие на един дъх три бутилки коняк и така нататък. Разговор между едни пиян човек и един трезвен дявол. Бившият чиновник от интендантското управление Лахматов, пенсиониран колегярен секретар, 3, седеше на бюрото си и пиейки 16-та си чаша, размишляваше за равенството, братството и свободата. Изведнъж зад лампата го погледна дявол. Но не се страхувайте, читателю. Знаете ли какво е дявол? Това е млад мъж с приятна външност, с черно като бутуши лице и червени изразителни очи. На главата му, въпреки че не е женен, има рога. Има прическа Алакапул 4. Тялото му е покрито с зелена козина и мирише на куче. В долната част на гърба му виси опашка с край като на конечник на стрела. Вместо пръсти има ногти, вместо стъпала конски копита. Като видя дявола, Лахматов малко се смути. Но след това, спомняйки си, че зелените дяволи имат глупавия навик да се появяват на всички пияни хора, бързо се успокои. С кого имам честа да говоря? Обърна се той към неканения гост. Дяволът се сконфузи и сведе очи. Не се стеснявайте, продължи Лахматов. Приближете се. Аз съм човек без предразсъдъци и можете да говорите с мен откровено, от душа. Кой сте вие? Дяволът колебливо се приближи до него и като подви опашка, се поклони учтиво. Аз съм демон, или дявол, представи се той. Аз съм служител за специални задачи лично към негово превъзходителство, директорът на адската служба, господин Сатана. Чувал съм, чувал съм. Много ми е приятно. Седнете. Искате ли водка? Много се радвам. Аз какво се занимавате? Дяволът се смути още повече. В интерес на истината нямам конкретна работа, отговори той, като се прокашля смутено и си издуха носъв, ребус, 5. Преди наистина имахме работа. Изкушавахме хората, отклонявахме ги от пътя на доброто към пътя на злото. Сега тази работа, между нас казано, не струва пукнат грош. Вече няма път на доброто, няма от какво да отклоняваш. Освен това хората станаха похитри от нас. Моля, изкушете човек, когато е завършил всички науки в университета, преминал е през огън и вода. Как да ви науча да откраднете една рубла, ако вече сте откраднали хиляди без моя помощ? Така е. Но все пак работите нещо, нали? Да. Може предишната ни длъжност вече да е само далечен спомен, но все пак имаме работа. Изкушаваме аристократични дами, потикваме младежи да пишат стихове, принуждаваме пияни търговци да чупят огледала. В политиката, литературата и науката вече отдавна не се месим. Не разбираме нищо от това. Много от нас сътрудничат в Ребус, има дори такива, които напуснаха Ада и отидоха при хората. Тези пенсионирани дяволи, които отидоха при хората, се ожениха за богати търговки и сега живеят чудесно. Някои от тях станаха адвокати, други издават вестници, общо взето, много дейни и уважавани хора. Извинете за недискретния въпрос. Каква издръжка получавате? Положението ни е същото, господине, отговори дяволът. Штатът изобщо не се е променил. Както и преди, квартирата, осветлението и отоплението са казионни. Не ни дават заплати, защото всички ни смятат за извънщатни и защото дявол е почетна длъжност. Въобще животът, честно казано, е лош, макар да обикаляме света. Благодарим на хората, научиха ни да взимаме подкупи, Иначе отдавна щяхме да сме изпукали. Живеем само от печалбата. Доставяш провизии на грешниците и си присвояваш нещо. Сатаната е остарял, Се ходи да гледа Цуки, 6, сега не му е до отчетност. Лахматов наля на дявола чаша водка. Той я е изпи и стана разговорлив. Разказа всички тайни на Ада, изля душата си, поплака и Лахматов толкова го хареса, че дори го остави да пренощува при него. Дяволът спа в печката и бълнува цяла нощ. На сутринта беше изчезнал Алфонс Доде, молето на папата, от всички хубави пословици, поговорки или народни мъдрости, с които нашите селени от Прованс украсяват речта си, не знам нито една по-живописна или по-необичайна от тази. На 15 лев ги около мелницата ми, когато се говори за злопаметен, отмъстителен човек, се казва, пазете се от този човек. Той е като мулето на папата, което чакало седем години да нанесе ритника си. Дълго търсих какъв може да е произходът на тази поговорка, какво е това папско муле и защо е чакало седем години да нанесе своя ритник. Никой тук не успя да ми каже нищо по този въпрос, дори моят познат флейтист Франсе Мамай, който познава отлично всички провансалски легенди. Също като мен, Франсе мисли, че тя произлиза от някакъв стар авиньонски летопис, но той никога не е чувал нещо друго, освен поговорката. Можете да откриете такова нещо само в библиотеката на Штурците, каза ми с усмивка Старият Флейтист. Идеята ми се стори добра и тъй като въпросната библиотека е току до дома ми, отидох и се затворих там за една седмица. Това е прекрасна, чудесно оборудвана библиотека, отворена за поети денем и нощем, която се обслужва от малки библиотекари-щинели, които ги удрят през цялото време. Прекарах там няколко много приятни дни, лежейки по гръб, и след едно издирване на края открих това което търсех историята на моето муле и онзи 11 посовотритник, който бе чакало да нанесе цели 7 години. Историята е забавна, макар и малко наивна, и ще се опитам да ви я разкажа такава, каквато я прочето вчера сутринта в един пожълтял от времето ракопис, който ухаеше на суха лавандула и имаше големи нишки паяжина вместо книгоразделител. Който не е видял авиньон по времето на папите, не е видял нищо. Никога не е имало друг град Равен на него по веселие, жизнерадост, вълдушевление и пищност на празненствата. От сутрин до вечер имаше тържествени шествия, поклонения, улиците бяха обсипани с цветя, фасадите на къщите бяха украсени, сгублени. Порона пристигаха кардинари сокичени с разноцветни флагове галери и развети от вятъра хоругви. По площадите звучаха латинските песнопения на папските войници и кречеталата на просещи монаси. От къщите, които се тълпяха около големия папски дворец, Брамчейки като пчели около кошер, се чуваше потракването на становете за дантели, шумоленето на сувалките, прокарващи нишките за златотъканите филони, 7, почукването на чупчетата на гравьорите на църковна отвар, звуците от работилниците на лютиерите, песните на такачките и над всичко това се носеше звънат на камбаните и нестихващото блухо думкане на тамбурините, 8, идващо от към моста. Защото при нас, когато хората са щастливи, те трябва да танцуват. Непременно трябва да танцуват, и тъй като по това време улиците на града бяха твърде тесни за фарандола, 9, музикантите с флейти и тъмборини заставаха на авиньонския мост и на свежия въздух на рона хората танцуваха ли, танцуваха там ден и нощ. О, щастливи времена! О, щастлив град! Алебардите бездействаха, в държавните затвори се слагаше вино, за да се изтуди. Нямаше ускадица, нямаше война. Ето как авиньонските папи управляваха народа си. Ето защо техният народ толкова много скърбеше за тях. И най-вече за един добър старец, който се казваше Беонифаций, 10. О, колко много сълзи се проляха в Авиньон, когато той умря. Той беше толкова мил, толкова приветлив папа. Така ласкаво се усмихваше на хората, яхнал мулето си, и благославяше много учтиво всеки, който минаваше край него, независимо дали беше беден Бояджия или самият градски седия. Истински папа Ивето, 11. Но един ивето от Прованс, с леко дяволите усмивка, стръкче майорана на шапката и никаква женетон, 12, до него. Единствената известна женетон на този добър отец беше неговото лозе, малко лозе, което сам беше засадил на три левги от Авиньон, сред емиртите на Шатуниов Дюпап. Всяка неделя след вечернята достойният пастир отиваше да го нагледа и когато седнеше там на слънце, близо до морето си, заобикорен от кардиналите, изтегнати между лозите. Той отваряше бутилка местно вино, това прекрасно вино с рубинен цвят, което от се нарича Шатониов Дюпап, и го пиеше на малки глътки, като гледаше с умиление лозето си. След това, когато бутилката беше празна и денят вече преваряше, Беонифаций се връщаше радостен в града, следван от всичките си кардинали, и когато минаваше по моста на Авиньон сред звуците на фарандолата, мулето му, увлечено от музиката, започваше леко да подскача. Докато самият той размахваше шапката си в такт станца, което силно възмущаваше неговите кардинали, но караше всички хора да казват «О, какъв добър суверен! О, какъв добрестен папа!» След лозето си в Шатуньо Дюпа папата обичаше най-много на света своето моле. Той беше безумно привързан към това добиче. Всяка вечер преди лягане отиваше да види дали конюшнята му е добре затворена, дали фяслата му има достатъчно храна и никога не ставаше от масата. Без да накара да приготвят пред очите му голяма купа греяно вино по френски, с много захар и подправки, която лично занасяше на мулето въпреки възраженията на кардиналите му. Трябва също да се каже, че добичето си заслужаваше. Беше красиво черно моле с рижар петна, стабилна походка, лъскава козина, широк и закръглен круп, с гордо вдигната суха, малка глава, украсена с помпони, панделки, сребърни звънчета и пискюри, освен това беше кротко като ангел. Имаше наивни очи и постоянно мърдаше двете си дълги уши, което му придаваше добродушен вид. Целият авиньон му се възхищаваше и когато то минаваше по улиците, хората му оказваха всякакви почести, защото всички знаеха, че това е най-добрият начин да се радват на височайше благоволение и че с невинния си вид молето на папата е от веломнозина до богатството. Доказателство за което беше Ти сте веден и неговото невероятно приключение. Този Ти сте веден всъщност беше един дързък не храни майко. Когато собственият му баща, Гиведен, Златар, се бе видял принуден да изгони от дома си, защото не искаше да прави нищо и развръщаваше чираците му. В продължение на половин година хората го виждаха да се мотае по всички улици на Авиньон, но най-вече около папския дворец, защото този хитрец отдавна си беше наумил нещо за папското море и ще видите, че това нещо беше много лукаво. Един ден, когато негово светейшество се разхождаше сам с морето си край крепостните стени, Нашият тисте се приближи до него и като плесна с длани, възкликна възхитено. Боже мой, свети отче, какво добродушно моле имате? Нека да му се полюбувам. О, ваше святейшество, какво красиво моле. Дори германският император не притежава такова. После започна да гари животното, като му говореше нежно като на госпожица. Ела тук, красавецо, съкровище мое, бисер мой. Трогнат, добрият папа си каза. Какво добро момче. Колко е мило с моето моле, знаете ли какво се случи на следващия ден? Ти сте веден смени старото си жълто палто с красива дантелена Алба, 13, лилава къса на къса наметка и обувки с катарами и влезе в папското училище, което подготвяше децата за църковния хор, където до тогава се приемаха само синове на благородници и племенници на кардинали. Ето каква се оказа уловката. Обаче ти сте не се задоволи с това, след като постъпи на служба при папата. Хитрецът продължи играта, която се бе оказала толкова успешна. Без очлив всички, той се държеше внимателно и благосклонно само с морето и хората постоянно го срещаха в двора на замъка да носи шепа овес или сноп челюцерна, чието стръкове с розови цветчета ти сте нежно разклащаше, като поглеждаше към балкона на светия отец с изражение, което сякаш казваше, е, за кого е това? Накрая добрият папа, който усещаше, че остарява, стигна до там, че му остави да се грижи за конюшнята и да носи на мулето му купата с френско греяно вино, което никак не се понари на кардиналите, не се понрави и на мулето. Сега, в часа, определен за неговото вино, в конюшнята му винаги пристигаха 5-6 момчета от училището за хористи, които бързо се заравяха в сламата, както си бяха облечени с дантелени алби и къси копринени наметки а малко след това аромат на топъл карамел и подправки изпълваше конюшнята и се появяваше тистеведен, който носеше внимателно купата с греяно вино по-френски. Тогава започваха мъките на горкото животно. Момчетата имаха жестокоста да донесат там, в яслата му, това благоохамно вино, което то толкова обичаше, което го стопляше, което сякаш му даваше крила, да го пъхнат под носа му, а след това, когато ноздрите му се изпълнеха с аромата му с богом, само те зърнах. Чудесната напитка, розова и искраща, изчезваше изцяло в гърлата на тези нехрани майковци. Алабедите на морето не свършваха с това, че крадяха виното му, като се напиеха, тези млади хористи ставаха истински дяволи. Един дърпаше ушите му, друг опашката, кике се качваше на гърба му, белюге нахлузваше на главата му шапката си и на никой от тези нехрани майковци не му минаваше през ума, че само с един силен къч доброто муле море можеше да ги запрати до полярната звезда или дори още по-далече. Но не го правеше. Неслучайно то беше морето на папата, морето, от гърба на което той даваше благословии и индулгенции. Каквото и да правеха момчетата, то не се ядосваше, таеше злоба само към «Ти сте веден». Например, щом го усетеше, че е зад него, копитото го засърбяваше и наистина имаше за какво. Негодникът «Ти сте» му погаждаше много гадни номера. След като се напиеше, той измисляше жестоки неща. Та не мули хрум на хрумна един ден да се качи с него до камбанарията на певческото училище, там горе, до самия връх на двореца? И това, което ви казвам, не е измислица, видяха го 200 000 провансалци. Представете си ужаса на това нещастно море, когато, след като се въртя слепешката в продължение на един час по витата стълба и изкачи Бог знае колко стъпала, внезапно се озова на платформа, зеляна от ослепителна светлина. А на хиляда стъпки под нея видя един странен виньон, штандовете на пазара бяха не по-големи от лешници, пред казармата войниците на папата приличаха на червени мравки. А по-нататък, на микроскопичен, тънък като сребърна нишка мост, хора танцуваха ли? Танцуваха. О, горкото животно! Каква паника го обзе! Той изрева толкова силно, че всички прозорци на двореца се разтресуха. Какво става? Какво правят с него? Възкликна добрият папа, като се втурна на балкона си. Ти сте веден, вече слязал в двора, се преструваше, че плаче и си скубе косата. Ах, свети отче, какво става ли? Ами вашето муле. Боже мой, какво ще правим? Случи се това, че вашето муле се качи на камбанарията. Съвсем само? Да, свети отче, съвсем само. Ето, вижте го там горе. Виждате ли как стърчат върховете на ушите му? Приличат на две лястовици. Боже помилуй! Възкликна злочестият папа, като вдигна очи. Сигурно е полудяло. Но то ще се пребие. Слез от там, където животно, лесно е да се каже. То самото не искаше нищо повече от това да слезе, но откъде? По стълбите? Дума да не става, можеше да се качи по тези неща, но да слезе по тях, ще ще да си изпотроши краката. Горкото муле все повече се отчаиваше и докато обикаляше за майяно платформата, око корило оплашено очи, си мислеше за ти веден. Ах, разбойнико, ако се измъкна от тук, утре сутринта ще те даря с един хубав ритник. Мисълта за ритника му вдъхна малко кураж, иначе нямаше да може да издържи. Най-накрая успяха да сварят морето от там, но беше доста сложно. За спускането му трябваше да използват крик, въжета, носилка. А представяте ли си какво унижение без за папското муле да се види как си на тази височина, ритейки с крака в празното пространство като майски брамбар на края на конец. И то пред очите на цяла Виньон, клетото животно не спа цяла нощ. Все му се струваше, че още обикаря онази проклета платформа, а отдолу целият град му се смее, после се сещаше за подвият и сте веден и хубавия ритник, който щеше да му нанесе на следващата сутрин. О, приятели, какъв ритник! Пошекът от него щеше да се види Чак в Памперигусет, 14. А знаете ли какво правеше Тистеведен, докато в конюшнята се подготвяше този хубав прием за него? Той плаваше по Рона с една папска галера на път за Неаполитанския двор с групата Млади Благородници, които градът ежегодно изпращаше при кралица Джована, 15, за да се учат на дипломация и добри обноски. Тисте не беше благородник. Но папата искаше да го възнагради за грижите, които беше положил за неговото моле, и най-вече за усърдието, проявено при спасяването му. Какво бе разочарованието на молето на следващия ден? Ах, този разбойник! Заподозрял е нещо. Помисли си то, като разтърси яростно звънчетата си. Все едно, върви, негоднико. Твоя ритник ще си го получиш, като се върнеш. Ще ти го запазя, и молето му го запази. След заминаването на тисте папското муля отново заживя спокойно. Кики и Белюгия вече не се вясваха в конюшнята. Прекрасните дни с френското греяно вино се върнаха, а с тях и доброто настроение, дългите следобедни почивки и танцовата стъпка в такт с Гавота, 16, когато минаваше по Авиньонския мост. При все това, след преживяното приключение, жителите на града започнаха да се отнасят към него малко постудено. Докато вървеше по улиците, Хората си шепнеха, старците клатеха глави, деца се кикотеха, като сочеха към банарията. Дори добрият папа вече нямаше толкова голямо доверие в своя приятел, и когато си позволяваше да подремне малко на гърба му в неделя, като се връщаше от лозето, винаги го глождаше следното съмнение. Ами ако се събудя горе на платформата, Молето виждаше това и мълчаливо страдаше, само когато произнасяха пред него името на Тисте Дългите му уши потрепваха и като се усмихваше леко, точеше подковите си върху каменната настилка. Така изминаха 7 години и в самия им край веден се завърна от неаполитанския двор. Срокът на обучението му още не бе изтекал, но той бе научил, че първият майстор на папската горчица внезапно е починал в Авиньон и тъй като службата му се струваше добра, незабавно бе пристигнал, за да се кандидатира за нея. Когато интригантът Веден влезе в залата на двореца, светият отец не го позна, толкова много бе пораснал и възмъжал. Трябва също да се каже, че от своя страна добрият папа беше остарял и не виждаше добре без очила. Ти сте не се смути от това. Как, ваше светейшество, не ме ли познавате вече? Аз съм ти сте Веден. Веден? Ами да, познавате ме. Аз съм Онзи, който носеше греяно вино на вашето муле. А, да, да. Спомням си. Ти сте веден беше добро момче. А сега какво искаш от нас? О, дребория, ваше светейшество! Дойдох да ви помоля. Между другото, още ли притежавате вашето моле? То добре ли е? А, чудесно. Дойдох да ви помоля за мястото на починания първи майстор на папската горчица. Ти първи майстор на горчицата. Но ти си твърде млад. На колко години си? На 20 години и 2 месеца, ваше светейшество, само 5 години по-възрастен от вашето море. О Боже, какво славно животно! Само да знаете колко обичах това море, колко копнех за него в Италия. Ще ми позволите ли да го видя? Да, Чадо мое, ще го видиш, отговори добрият папа, силно развълнуван. И тъй като обичаш толкова много това славно море, не искам да живееш повече далеч от него. От днес те вземам на служба при мен като първи майстор на горчицата. Моите кардинали ще протестират, но няма значение, свикнал съм с това. Ела утре след вечерня, ще ти връчим отличителния знак на твоя ранг в присъствието на нашия капитул, 17, а след това ще те заведа да видиш мулето и ще дойдеш на лозето с нас двамата. Хайде, върви! Излишно е да казвам дали ти сте Веден беше доволен на излизане от голямата зала и с какво нетърпение очакваше церемонията на следващия ден. Обаче в двореца имаше някой, който беше още подоволен и очакваше утрешния ден с още по-голямо нетърпение. Това беше морето. От завръщането на Веден до вечернята на другия ден удивителното животно не спря да се тъпче совес и и дарита стената с задните си крака. То също се подготвяше за церемонията. И така на следващия ден, когато свърши вечернята, ти сте веден влезе в двора на папския дворец. Цялото висше духовенство беше там, кардиналите в червени одежди, адвокатът на дявола, 18, в черно кадифе, абатите с малките митри, епитропите на църквата, Сента Грикол, църковните хористи с виолетови наметки, както и низшето духовенство, папските войници в пълна униформа, трите братства на кещите се. Отшелниците от планината монванто с техните сурови лица и малкият послушник, който вървеше отзад, носейки камбанката, монасите флагеланти, 19, гори до кръста, дяконите, облечени в садийски тоги, всички, всички, дори крисерите, които даваха светена вода, палеха и гасяха свещите. Никой не липсваше. Ах, какво прекрасно ръкополагане беше! Камбани, фойерверки, слънце, музика и неспирният звън на тамбурините – който съпровождаше танците там, на Авиньонския мост. Когато Веден се появи сред събралите се, неговата представителност и хубавата му външност предизвикаха шепот на възхищение. Той беше истински провансалски красавец, но рус, с дълга кадрава коса и къса пухкава брада, сякаш от тънки метални стърготини, изпаднали изпод длетото на баща му, Златаря. Говореше се, че пръстите на кралица Джувана понякога са си играли с тази руса брада, и сеньор Веден наистина имаше горделивото изражение и разсеяния поглед на мъжете, които са били любимци на кралиците. Този ден, в знак на уважение към своя народ, той беше сменил неаполитанския си туалет с палто, обточено с розово по-провансалски, а на шапката му потрепваше голямо перо от камаркски ибис. Щом влезе, първият майстор на горчицата се поклони вежливо и се отправи към площадката на външното каменно стълбище, където папата го чакаше. За да му връчи отличителните знаци на неговия ранг, жълтата лъжица от чемшир и шафранова мантия. Молето стоеше в подножието на стълбите, с пълна амуниция, готово да тръгне към лозето. Когато мина край него, ти сте веден се усмихна приветливо и спря, за да го потупа приятелски по гърба, като хвърли поглед с крайчеца на окото си, за да види дали папата го гледа. Моментът беше подходящ. Молето се засили. На ти, разбойнико. Пазят ти го седем години. И му нанесе такъв силен, такъв страшен ритник, че дори от Пампери се видя по шекът една руса вихрушка, в която се носеше перото от Ибис, всичко, което бе останало от нещастният и стеведен. Обикновено ритникът на молетата не притежава такава съкрушителна сила, но това беше папско моле, освен това, само си помислете. То бе чакало да го нанесе цели седем години. Няма по-хубав пример за църковна злопаметност. Еликсират на преподобния отец гоше. Изпийте това, съседе. И ще видим какво ще кажете. И капка по капка, със старателното внимание, с което шлифовчикът брои перлите, които е обработил, енорийският свещеник на Гравезон ми сипа два пръста златисто-зелен, топъл, изкрящ, прекрасен ликьор. От него стомахът ми сякаш бе огрян от слънцето. Това е еликсирът на отец Гоше, радостта и благоденствието на нашия Прованс, каза ми стържествуващо изражение достопочтеният човек. Приготвя се в манастира на Премонстрантите, 20. На лев ги от вашата мелница. Не е ли по-добър от всички рикюри, шартрьоз, на света? А ако знаехте само колко забавна е историята на този еликсир, по-добре е чуйте. След това напълно простодушно, без всякаква злоумисъл, в трапезарията на своя дом, толкова светла и спокойна с малките си картини, изобразяващи кръстния път, 21, и белите си пердета, колосани като стихър, 22. Абатът ми разказа една забавна история, Малко неблагочестива и непочтителна като разказите на Еразъм, 23 или Дасуси, Суси 24. Преди 20 години премонстранците, или по-скоро белите отци, както ги наричат нашите провансалци, бяха изпаднали в голяма бедност. Ако бяхте видели обителта им по онова време, щеше да ви се свие сърцето. Големият зит и кулата на свети пахомии се разпадаха. Навсякъде около обителта бе избояла трева, колоните към вътрешния двор бяха напукани. Каменните светци се рушаха в нишите си. Нямаше нито един цял витраж, нито една врата, която да се държи на пантите си. В двора и в паракрисите вятърът от Рона духаше като в камарк, 25, гасеше свещите, чупеше уловните профили на витражите, изплискваше светената водата от сада до входа. Ала най-тъжна от всичко беше манастирската камбанария, безмолвна като празен галабарник, а отците, поради липса на пари, за да купят камбана. Бяха принудени да оповестяват утрените, 26, като бият клепало от Бадемово дърво, горките бери от си. Все още ги виждам по време на шествието за празника на тялото и кръвта Христори как вървят унило, облечени в закърпените си на метала, бледи, маршари, защото ядяха само лимони и дини, а зад тях абатът, навел глава, засрамен да се появява посред бял ден с изгубилия по златата си жезъл и с бялата си, проядена от молци вълнена митра. Монахините плачеха от съжаление, докато вървяха в шествието, а едрите момци, които носеха хорубвите, се кискаха тихо и шушукаха помежду си, като сочеха към бедните монаси. Скорците са мършави, защото се движат неята. Истината е, че нещастните бели отци бяха стигнали там, че вече се чудеха дали няма да е по-добре да се разпръснат по света и всеки сам да си търси прехраната. И така един ден, когато този важен въпрос се обсъждал от съвета на монасите, на абата било казано, че брат Гоше моли да бъде изслушан от съвета. Ще ви кажа за сведение, че същият този брат Гоше беше говедарят на манастира, което ще рече, че по цели дни обикаряше между аркадите, които обграждаха двора на обителта, като подкарваше пред себе си две маршари-крари, които поскубваха от прораслата между плочите трева. Отгледан до 12 годишна възраст от една луда старица, която наричаха Леля Бегон, а после прибран от монасите, клетият говедар не бе успял да научи нищо друго. Освен да пасе животните си и да казва молитвата, отче наш, и то на провансалски диалект, защото не беше много умен и съобразяваше бавно. Той обаче беше ревностен християнин, макар и мечтател, редовно носеше власеницата и се самобичуваше с цялата сила на убеждението и на ръцете си. Когато го видели да влиза, прост и недодялан, в залата, където заседавал съветът, и да поздравява присъстващите си изнесен назад крак, всички абатът, монасите и ковчежникът избухнали в смях. Като се появеше някъде, добродушната му физиономия с прошарена козия брада и леко налудничавият му поглед винаги оказваха същото въздействие, така че брат го ще изобщо не се смутил. Преподобни отци, казал той с добродушен тон, като прехвърлял зърната от маслинови костилки на бръеницата си, справо се казва, че празните бъчли кънтят най-силно. Представете си, след като дълго си блъсках клетата глава, която и без това е толкова празна, мисля, че намерих начин да измъкна всички ни от бедата. Ето как. Всички помните Леда Бегон, онази добра жена, която се грижеше за мен, когато бях малък. Нека почива в мир. Като си пинеше, старата негодница пееше много неприлични песни. Та ще ви кажа, преподобни отци, че при живе Леда Бегон познаваше планинските билки, дори по-добре от стария корсикански кос. Даже в края на дните си тя беше създала несравни еликсир, семесвайки пет шест вида билки, които ходехме да берем заедно в провансалските алпи. От тогава минеха много години, но мисля, че с помощта на Свети Августин и разрешението на нашия свят абът бих могъл, като се поровя в паметта си, да си спомня състава на този таинствен еликсир. След това остава само да го налеем в шишета и да го продаваме на малко по висока цена, което ще позволи на общността постепенно да забогатее, както направиха нашите братя Траписти, 27, и Картузианци, 28. Брат Гоше не успял да довърши думите си. Абатът станал и се хвърлил на врата му. Монасите му стиснали ръцете. Ковчежникът, по-развълнуван от всички останали, почтително целунал и стъркания ръб на качулката му. После всички се върнали на местата си, за да обмислят всичко, и веднага съветът решил, че крарите ще бъдат поверени на брат Трасибул, така че брат гоше да може да се посвети изцяло на приготвянето на своя еликсир. Как добродушният брат успял да си спомни рецептата на Леля Бегон? Сцената на какви усилия? Сцената на колко Безсънни нощи Историята не казва. Едно е сигурно, след 6 месеца еликсирът на белите отци вече беше много популярен. В целия конта, 29, в целия Арлски край, нямаше нито една ферма, която да нямаше в дъното на килера си или в плевнята, между бутилките с домашно вино и дълвите с мариновани маслини на малка керамична бутилка, запечатана с герба на Прованс и със сребрист етикет, изобразяващ монах в молитвен екстаз. Благодарение на популярността на своя еликсир манастират на премостранците за много бързо. Отново бе издигната кулата на свети и пахомии. Абатът си купи нова митра, църквата се здоби с красиви, изящно изработени витражи, а в едно хубаво великденско утро в и камбанария цял комплект от големи и малки камбани забиха радостно с всичка сила. Що се отнася до брат Гоше, онзи беден манастирски слуга, чиято недодяланост така развеселяваше всички монаси, в манастира вече не го наричаха така. От този момент нататък той бе известен само като преподобния отец Гоше, много умен и знаещ човек, който живееше напълно изолиран от незначителните и така многобройни монашески занимания и прекарваше по цял ден в своята дестилерия, докато 30 монаси обикаляха из планината, за да берат за него ароматни билки. Тази дестилерия, където никой, дори абатът, нямаше право да влиза, се помещаваше в стар изоставен параклис. самия край на манастирската градина. Със своето простодушие добрите я бяха превърнали в нещо мистериозно и страховито и ако някой дързък и любопитен млад монах се изкатереше по пълзящите лози до кръглия прозорец над портата, веднага бързаше да слезе, оплашен, виждайки отец гоше с дългата му като на намагосник брада, наведен над печките си с пиртомер в ръка, а на около пещи от розов пясъчник, огромни дестилационни казани. стъклени серпантини, причудливо струпани и блестящи в магическото червено отражение на витражите. При вечер, когато прозвучаваше камбаната, вратата на това тайнствено място се отваряше тихо и преподобният отец отиваше в църквата за вечерната служба. Трябваше да видите как го посрещаха, когато прекусяваше манастира. Монасите се нареждаха в шпалир по пътя му и си шепнеха. Шешешата. Той знае тайната. Ковчежникът го следваше и му говореше с почтително наведена глава. Сред цялото това преклонение отецът вървеше, като бършеше потта от челото си, триъгълната му шапка бе избутана на тила му, като орел около главата му, и гледаше с задоволство засадените с портукалови дървета обширни градини, сините покриви с чисто нови ветропоказатели, монасите в нови раса, които минаваха двойки с спокойни лица между изящните, украсени с флорални мотиви колони на насиещия в белута вътрешен двор. На мен дължат всичко това, мислеше си преподобният отец гоше и всеки път тази мисъл го караше да изпитва гордост. Горкият човек беше жестоко наказан за това. Ще разберете как. Представете си, една вечер по време на службата, той пристигна в църквата изключително развълнуван, зачервен, задъхан, с изкривена на страника чулка и толкова разтревожен, че докато си гребваше от светената вода, намокри ръкавите си до лактите. Отначало монасите си помислиха, че е заради това, че е закъснял. Но когато го видяха да прави дълбоки поклони пред органа и балкона за хористите, вместо да се поклони пред главния ултар. Да прекосява бързо църквата, да се лута в продължение на 5 минути, за да търси мястото си, и как, след като седна, започна да се накланя надясно и наляво, усмихвайки се блажено. И в трите нефа, 30, се разнесе шепот на удивление. Забили носове в молитвениците си, братята се питаха тихо, какво става с нашия отец гоше. Какво му е на нашия отец Гоше? На два пъти абатът нетърпеливо тропаше с жезъла си по плочите на пода, за да въдвори тишина. Псалмите продължаваха да звучат от хора, но в отговорите липсваше пламенност. Внезапно, точно посредата на АВВ 31, отец Гоше се облегна назад на стола си и запи с пълно гърло. Бял отец в Париж живее знам, Пататен, Пататан, Тарабен, Тарабан. Всички присъстващи бяха изумени, станаха от местата си и завикаха. «Изведете го!» Той е обладан. Монасите се прекрастиха. Абатът настоятелно чукаше с жезала си. Обаче отец Гоше не виждаше нищо, не чуваше нищо и се наложи два маяки монаси да го измъкнат през малката врата на Клироса. Докато той се бореше като обладан от зъл демон и продължаваше да пее още по-силно своята песничка. На следващия ден, още призори, клетникът вече беше на колене в параклиса на абата и облян в сълзи, се разкаиваше за простъпката си. Всичко е заради еликсира, ваше преосвещенство, еликсирът ме обърка, повтаряше той, като се удряше в гърдите. Като го види толкова опечален, толкова разкаян, самият абът се развълнува. Хайде, хайде, отец гоше, успокойте се, всичко това ще се изпари като роса на слънце. В крайна сметка скандалът не беше толкова голям, колкото си мислите. Наистина песента беше малко хъм. Хъм. Все пак да се надяваме, че послушниците не се я чули. А сега ми кажете как ви се случи това. Като опитахте еликсира, нали? Се и сте си доста щедро. Да, да, разбирам. Също като при брат Шварц, изобретателят на Барута, станали сте жертва на вашето изобретение. Кажете ми, приятелю, наистина ли е необходимо да опитвате лично тази ужасна напитка? За съжаление, да, ваше преосвещенство. Спиртомерът, разбира се, ми дава съдържанието и градусите на алкохола, но за крайния кадифен вкус се доверявам само на езика си. А, много добре. Но чуйте какво ще ви питам. Когато опитвате еликсира така, по необходимост, това харесва ли ви? Наслаждавате ли се? Уви да, ваше преосвещенство, отвърна нещастният отец, като целият почервеня. От две вечери усещам във вкуса му такъв букет, такъв аромат. Със сигурност, дяволът ми е побудил този отвратителен номер. Така че съм твърдо решен за напред да използвам само спиртомера. Толкова позле, ако еликсират не е достатъчно изтънчен, ако не е достатъчно плътен. Боже, опази, прекъсна го припряно абатът. Не трябва да рискувате да предизвикате недоволството на клиентите. Единственото, което трябва да направите сега, след като вече знаете, е да бъдете на штрек. Кажете колко ви трябва, за да прецените. 15 20 капки, нали? Нека да са 20. Дяволът трябва да е много лукав, за да ви надвие с 20 капки. Освен това, за да предотвратя всяка злополука, за напред ви освобождавам да не идвате на църква. Ще казвате вечерната молитва в дестилерията. А сега си вървете с мир, преподобни, и преди всичко, бройте добре капките. Ови, клетият отец гоше на празно броеше капките. Дяволът го държеше здраво и не го пускаше. В дестилерията се чуваха доста странни молитви. През деня всичко беше наред. Отецът беше доста спокоен, приготвяше пещите си, казаните за дестилация, сортираше внимателно билките си, всичките от прованс, нежни, сиви, назабени, напоени с аромат и слънце. Ала вечерта, когато билките бяха запарени и еликсират се охлаждаше в големи бакарени котли, започваха мъките на горкия човек. 17, 18, 19, 20 Капките падаха от пипетата в сребърния бокал. Отецът изпиваше на един дъх тези 20 капки почти без никакво удоволствие. Обаче 21-та събуждаше желанието му. О, тази 21-та капка! Тогава, за да избегне изкушението, той коленичеше в дъното на лабораторията и потъваше в четене на молитви. Ала от все още топлия ликьор се издигаше лека, наситена с аромат пара, която го обгръщаше, и той волю-неволю се връщаше при котлите. Еликсирът имаше прекрасен златисто-зелен свят. Надвесен над него с разширени ноздри, отецът го разбъркваше много внимателно с пипетата и фискриците, които проблясваха в изумрудената течност. Му се струваше, че вижда очите на Леда Бегон, които закачливо му се усмихваха. Хайде, още една капка! И капка по капка, накрая нещастникът напълваше бокала си до ръба. После, останал без сили, той се тръшваше в едно голямо кресло и с отпуснато тяло и притворени очи, Вкусваше греха си на малки глътки, като си шепнеше със сладостно разкаяние. Ах, обричам се на вечни мъки, обричам се на вечни мъки. Най-ужасното бе, че на дъното на този дяволски еликсир той откриваше, не знам с каква магия, всички нецензурни песни на Леля Бегон, трите малки крюкарки, които възнамеряваха да си направят пиршество, или, малката овчарка на Бай Андре отива в гората сама, и неизменно добре известния на белите от си припев, Пататен, Пататан. Представете си какъв срам беше за него на следващия ден, когато съседите му покилия му казваха с лукав поглед. Е, отец гоше, май с нощи, като си лягахте, в главата ви пееха штурци. Тогава следваха сълзи, отчаяние и пост, намъкване на власеницата и самобичуване. Обаче нищо не помагаше срещу демона на еликсира и всяка вечер, по едно и също време, лукавият го обсебваше отново. Междувременно поръчките валяха в абътството като благодатен дъжд. Те идваха от ним, екс, авиньон, марсилия. С всеки изминал ден манастират заприличваше на фабрика. Имаше монаси, които пакетираха, други, които залепваха етикетите, такива, които водеха щетоводството, и други, които се занимаваха с превоза. От това службата на Бога губеше биенето на някоя и друга камбана. Но бедните хора от нашия край не губеха нищо, уверявам ви. И така, една прекрасна неделна сутрин. Докато ковчежникът четеше годишния отчет пред съвета и добродушните монаси го слушаха усмихнати с блеснали очи, отец гоше се втурна насред събранието, кръщайки силно. Край! Вече няма да го правя. Върнете ми кравите. Какво става, отец гоше? Попита Абатът, който до някъде се досещаше какво става. Какво става ли, ваше преосвещенство? Това, че в момента си приготвям огнена гена и удар извила. Това, че пия, пия като окаяник. Но аз ви казах да броите капките. А, да, точно така, да броя капките. Сега ще трябва да броя букарите. Да, преподобни братя, до там стигнах. По три на вечер. Разбирате, че това не може да продължава. Наредете на когото искате да приготвя еликсира. Нека ме порази огънят на божествения съд. Ако се забъркам отново в това, присъстващите на съвета вече не се смееха. Но така ще ни разорите, нещастнико. Извика ковчежникът, като размаха голямата си счетоводна книга. Да не предпочитате да се обрека на вечни мъки. Тогава абатът се изправи. Преподобни отци, каза той, като протегна красивата си бяла ръка, на която блестеше пастирският пръстен, 32, има начин всичко да се уреди. Демонът те изкушава вечер, налича до мое. Да, ваше преосвещенство, редовно всяка вечер. И сега, като видя, че настъпва нощта, ме облива студена под като магаре при вида на Самара, с извинение за израза. Добре, успокойте се! От днес нататък, всяка вечер по време на службата ще четем за спасението на душата ви молитвата на Свети Августин, която дава пълно опрощение на греховете. С нея, каквото и да се случи, ще бъдете защитен. Това е опрощение по време на извършването на греха. Добре, благодаря ви, ваше преосвещенство. Без да пита повече, отец гоше полетя, лек като чучурига, към своите съдове за дестилация и наистина, от този момент нататък всяка вечер, в края на вечерната молитва, свещеникът не пропускаше да каже, да се помолим за нашия беден отец гоше, който жертва душата си за интересите на общността, на господа да се помолим. И докато молитвата се носеше над белите качулки на коленичилите в сенките на нефовете монаси като лек бриз над снега, Самия край на манастира, зад плъмтящия витраж на дестилерията. Се чуваше как отец го шепее с пълно гърло. Бял отец в Париж живее знам, пататен, патан, тарабен, тарабан. Бял отец в Париж живее знам, с монахините танцува там. Тук добрият отец млъкваше, изпълнен с ужас. Господи, помилуй. Ами ако ме чуете норияшите, Амброз Бейърс, безданен гров, казвам се Джон Берен Баща ми беше пияница. Имаше патент, че е изобретил как се правят кафеени зърна от глина, но като честен човек не се занимаваше лично с производството. По тази причина си остана относително заможен, ала приходите от истински ценното му изобретение едва стигаха, за да си плаща разходите по съдебните спорове с мушеници, нарушили правата му. За това ми липсваха много от предимствата, от които се ползваха множество безкруповни и непочтени родители, и само защото имах прекрасна и предана майка която пренебрегна всичките ми брати и сестри и лично следеше за образованието ми, не отраснах в невежество и не станах учител по принуда. Да бъдеш любимото дете на добра жена е поценно от злато. Когато станах на 19, баща ми имаше нещастието да умре. Винаги се беше радвал на отлично здраве и смъртта, която го застигна на масата по време на вечеря без миг предупреждение. Изненада самия него повече от всички останали. Сутринта получи уведомление, че съм патент за неговия механизъм, отварящ безшумно сейфове посредством хидравлично налягане. Според председателя на патентната комисия това изобретение било най-нахочивото, най-ефективното и като цяло най-възхитителното, представено му някога, така че баща ми, разбира се, се надяваше на честен и заможен живот на стари години. Поради това внезапната му смърт дълбоко го разочарова, обаче майка ми. Чиято набожност и смирение пред небесната воля съставляваха отличителните добродетели на нейния характер, очевидно не бе толкова впечатлена. В края на вечерята, когато вдигнаха от пода тялото на клетия ми баща, те ни събра в съседната стая и се обърна към нас със следните думи. Деца мои, необичайното събитие, на което станахте свидетели току-що, е едно от най-неприемливите происшествия в живота на един добър човек и то, повярвайте, не ми доставя голямо удоволствие. Омолявам ви да повярвате, че нямам нищо общо с тази работа. Разбира се, добави тя след кратка пауза, през която бе свела замислено глава, разбира се, по-добре е, че той е мъртъв. Произнесе това с толкова очевидно чувство, че изрича истина, разбираща се от само себе си, че никой от нас не прояви смелоста да е изненада, като я помори за обяснение. Изненадата върху лицето на майка ми, когато някой от децата сбъркаше каквото идея, ни изпълваше с голям ужас. Един ден, в пристъп на недоволство, си бях позволил да отрежа ухото на бебето и простичките и думи, Джон, толкова ме изненадваш. Ми се сториха такъв тежък кокор, че след безсънната нощ отидох при нея, облян в сълзи, хвърлих се в краката и извиках, майко, прости ми, че те изненадах. Затова сега всички ние, включително и едно ухото бебе, почувствахме че нещата ще се запазят гладки, стига да приемем без въпроси изявлението и, че по някакви причини е по-добре баща ни да е мъртъв. А майка ми продължи: Трябва да ви кажа, деца мои, че в случай на внезапна и загадъчна смърт, законът изисква да се извика съдебен лекар, който да нареже тялото на парчета, а тях да предаде на няколко души, които да ги огледат и подир това да констатират смъртта на човека. За тази работа съдебният лекар получава голямо възнаграждение. Искам случая да избегна тази болезнена формалност, тя никога не е била одобрявана от тленните останки. Джон, обърна мама ангелското си лице към мен, ти си образован и много дискретен младеж. Сега разполагаш с възможността да изразиш своята благодарност заради всички жертви, които твоето образование изиска от нас, останалите. Джон, иди и отстрани съдебния лекар. Невероятно зарадван от това свидетелство, че моята майка ми има доверие, както и от шанса да се отлича с постъпка, отговаряща на естествената ми нагласа, аз коленичих. Поднесох ръката и до устните си и я укъпах в сълзите на своите чувства. Същия следобед, преди да удари пет, отстраних съдебния лекар. Тутък си ме арестуваха и ме хвърлиха в затвора, където прекарах цяла нощ, лишен от удобства, без да мога да заспя заради простотиите на моите събратя затворници, двама свещеници. Наследили от теологичното си образование богата гама от неблагочестиви идеи и стигнал до съвършенство, пълен с проклятия език, който няма равен на себе си. Ала към сутринта спокойствието на тъмничаря, който спеше в съседно помещение, също беше нарушено. Той влезе в килията с страховита клетва на уста и предупреди почитаемите господа, че ако чуе още ругътни, свещеното им призвание няма да му попречи да ги изхвърли на улицата. Подир това предизвикващият възражения разговор, който водеха. Стана по-умерен, еднообразието ме унесе и заспах спокойния и освежаващ сън на младостта и невинността. Неидната сутрин ме изправиха пред призования да се заеме с делото Върховен Съдия, който правеше предварително разследване. Пледирах, че съм невинен, и добавих, че мъжът, когато убих, беше дискредитиран демократ. Милата ми майка беше републиканка и от ранно детство ме беше възпитала в принципите на честното управление и нуждата да се потискат опозиционните фракции. Съдията, избран при използването на републиканска урна с плъзгащо се дъно, очевидно беше впечатлен от убедителното ми предиране, защото ми предложи цигара. Нека ваша чест има предвид, започна областният прокурор, че не сметнах за необходимо да представя доказателства по делото. Според законите на страната, вие заседавате в момента и извършвате дейност като съдия. Следователно ваше задължение е да действате. Едни свидетелски показания и излагането на доводи биха събудили съмнения че ваша чест може и да не изпълни дълга си. Това предирам аз. Адвокатът ми, брат на покойния съдебен лекар, стана и каза. Моля уважаемият съд да обърне внимание, че моят учен приятел от противната страна толкова добре и красноречиво обясни закона, приложим за този случай, че за мен остава само да проверя до каква степен това съответства на моето становище. Вярно, че ваша чест е седия, извършващ дейността по разследването, и в този смисъл ваше е задължението да извършите, какво? Това е въпрос, който законът мъдро и справедливо оставя на собствената ви преценка, а вие вече мъдро сте се освободили от всяка отговорност, която изисква от вас законът. Откакто познавам ваша чест, вие не правите нищо друго, освен да бъдете извършител. Правили сте опит да дадете подкуп, извършвали сте кражба, палеж, лъжесвидетелстване, прелюбодеяние и убийство, всяко съществуващо престъпление и всякакви невъздържани действия. Известни на лишените от душевност у неправдени хора, сред които е и моят учен приятел областният прокурор. Свършили сте работата си като действащ съдия, но тъй като няма доказателства, уличаващи в престъпление и пред вас достоен млад мъж, моя клиент, настоявам той да бъде освободен. Последва впечатляваща тишина. Съдията се изправи, сложи си черната шапка и с разтреперан от вълнение глас ме осъди на живот и свобода. После се обърна към адвоката ми и каза студено, но многозначително. Ще се видим по-късно. На следващата сутрин адвокатът, който така усърдно ме защити от обвинението, че съм убил собствения му брат, с когото се безкарал за някаква земя, изчезна и съдбата му остава неизвестна и до ден днешен. Междувременно тялото на клетия ми баща беше тайно погребано в полунощ в задния двор на последното му жилище, с бутушите, които бе носил последно, и без да е изследвано съдържанието на стомаха му. Не обичаше показността, каза милата ми майка, когато спря да утъпква пръста над него и помогна на децата да пръснат отгоре и слама. Беше домошар по природа и обичаше спокойния живот. В молбите си до властите майка ми заявяваше, че има основателна причина да смята, че покойният е мъртъв. Защото от няколко дни не се е прибирал вкъщи за обед и вечеря, но съдята от дръгливото съдилище, както презрително го наричаше тя в последствие, реши, че няма достатъчно доказателства, и остави наследството в ръцете на публичния администратор, който бе негов взет. Установиха, че дължимото е равно на наличните средства, което не включваше само патента за безшумно отваряне на сейфове посредством хидравлично налягане. И патентът стана собственост на легализиращия наследства съдия и на държавния управител на имущества, както предпочиташе да нарича майка ми публичния администратор. По този начин за краткото време от няколко месеца едно уважавано и благоденстващо семейство стигна до престъпен живот, недоимъкът ни принуди да запретнем ръкави. Избирахме професиите, ръководени от различни съображения, например физическото състояние на човека, предпочитанията му и така нататък. Майка ми основа изискано частно училище, преподаващо изкуството да се променят петната на постелките от кожа на леопард, по-големият ми брат Джордж Хенри, който имаше музикални наклонности, крадеше с взлом от съседното си ропиталище за глухонеми, сестра ми Мери Мария приемаше поръчки за есенцията на професор Памперникъл, с която да се овкусяват минерални извори, а аз размерявах и украсявах напречните гради на бесилки. Останалите деца, прекалено малки, за да се трудят, продължиха да крадат от дребните стоки, изложени пред входа на магазините както бяха научени. В промежутъците, когато нямахме работа, подмамвахме пътници в къщата и закупавахме труповете в мазето. В едната му част държахме вина, концентрати и провизии. По скоростта, с която изчезваха, започнахме суеверно да смятаме, че духовете на погребаните там хора идват посред нощ и си устройват празнества. Не се съмнявахме, защото сутрин често намирахме разхвърляни из помещението парчета от солени меса, консервирани продукти и всякакви остатъци от храна, макар че мазето беше здраво затворено и заключено, за да не влизат външни хора. Имаше предложение да извадим провизиите и да ги складираме другаде, но милата ни майка, винаги щедра и радушна, каза, че е по-добре да търпим загуби. Отколкото да поемем риска да бъдем разкрити, ако решахме привиденията от тези малки радости, те можеше да предизвикат разследване, което да отхвърли схемата за разделение на труда. Като отклони енергийния поток на членовете на семейството към единствения занаят, с който се занимавах аз, всички можехме да украсим напречните гради на бесилка. Като послушни деца, приехме решението на майка ни, защото уважавахме мъдростта и опитай, както и на опетнения и характер. Една нощ, когато всички се намирахме в мазето, никой не смееше сам да влезе в него и изказвахме уважението си към кмета на съседен град. Като го удостоявахме церемония на християнско погребение, докато майка ми и по-малките деца стояха със свещи в ръце, а ние с Джордж Хенри се трудехме с кирка и лопата. Сестра ми Мери Мария изпища и закри с ръце лицето си. Ужасно се стреснахме, тутък си прекратихме погребалния обред и пребледнели лица и треперещи гласове помолихме да ни каже какво е оплашило. По-малките деца така се разтревожиха, че спряха да държат здраво свещите и потрепващите сенки на нашите фигури танцуваха по стените с резки и нелепи движения като заемаха най-нестествени пози. Лицето на мъртвеца току просветваше призрачно на светлината, Токо изчезваше, скрито от някоя плъзгаща се сянка, и всеки път, когато се мяркаше, сякаш придобиваше новия и още по-плашещ израз на едно страшно зло. Изплашени от писъка на момичето дори повече от нас, по земята тичаха плахове, пищеха пронизително или изпъстряха плътната тъмнина в някой далече на гълсочите си, Гледащи втренчено, зелени точици в унисон с изпълващата на половина изкопания гроб бледа фосфоресценция от разложението, която сякаш бе видимият образ на едва доловимата миризма на тленност, проникваща в нездравословния въздух. Сега децата плачеха и се вкопчваха в краката на повъзрастните, бяха изпуснали свещите си и се намирахме в почти пълен мрак, като изключим зловещия светлик. Издигащ се бавно нагоре от разкупаната земя и преливащ през очертанията на гроба като бликнал фонтан. Междувременно сестра ми, крекнала в пръста от изкопа, беше свалила ръце от лицето си и се взираше с широко отворени очи в празното място между две бъчви вино. «Ето го, ето го!» Извика тя, като сочеше с пръст. «Пресвети Боже! Не го ли виждате!» И наистина, там беше човешка фигура, едва различима в сумрака, фигура, която се поплащаше на едната и на другата страна, сякаш щеше да се катурне, и използваше бъчвите за опора. Тя пристъпи, олюлявайки се, към нас и за миг се открои на светлината от останалите свещи, а после на ряско напред и се просна на земята. В този миг всички ние разпознахме фигурата, лицето и поведението на нашия баща, мъртъв от 10 месеца и закопан от собствените ни ръце. На баща ни, несъмнено възкръснал и отвратително пиян, не смея да говоря за происшествията, докато бягахме през глава от това ужасно място. Всякакви човешки чувства изчезнаха по време на безумното, лудешко катерене по влажното и покрито с плесен стълбище. Когато свещите огъснаха и се плъзгахме, падахме, събаряхме се един друг и се катерехме по гърбовете си, а дребусъците бяха изпотъпкани от краката на поголемите си братя или запратени назад, към смърта, от майчината ръка. Майка ми, по-големият ми брат, сестра ми и аз успяхме да се измъкнем. Другите останаха долу, за да умрат от раните си или от ужас, а някои и от огъня. Преди да измине час ние четиримата бързо събрахме парите и накитите, които имахме, както и дрехите, които можехме да носим, подпалихме къщата и на светлината от пожара избягахме в планината. Не се спряхме дори за да вземем застраховката, страховката, и подир години в една далечна страна милата ми майка каза на смъртния си удар, че това е единственият грях за нещо пропуснато, който тежи на съвестта и... Изповедникът и свят мъж, я увери, че предвид обстоятелствата небесата ще й простят това опущение. Десетина години след като се отдалечихме от местата на моето детство, аз, вече изявен фалшификатор, се завърнах предрешен там с намерението по възможност да взема едно съкровище, което ни принадлежаше и беше заровено в мазето. Може да се каже, че нямах успех, когато властите открили множество човешки кости в развалините, те взели да търсят още. Бяха намерили съкровището и го бяха задържали в знак на своята честност. Не бяха възстановили къщата, всъщност в целия квартал цареше разруха. седи се слухове за толкова много неземни гледки и звуци, че никой не желаял да се засели там. Понеже нямаше кого да разпитам, за да изкопча нещо, реших да удовлетворя синовния си пиетет, като погледна още веднъж лицето на любимия си баща. Да не би очите да ни бяха излъгали, и той все още да се намираше в гроба. Спомних си също така. Че на ръката му винаги имаше пръстен с огромен диамант, а от смъртта му насам нито го бях чувал, нито го бях виждал, което ме караше да си мисля, че може би го бяхме погребали с него. Изнамерих лопата и като прецених къде е гробът, на мястото, което някога беше задният ни двор, се залових да копая. Когато дълбочината стана към четири стъпки, гробът изцяло се продани и попаднах в огромна, извита и ронеща се тръба, спускаща се в дълъг изкоп. Нямаше нито тяло, нито следи от тяло. Понеже не можех да се измъкна от дупката, пропълзях през тръбата и като успях с много усилия да отместя куп обгорели буклуци и почерняла зидария, които я запушваха, се озовах съдбоносното мазе. Всичко стана ясно. Каквото и да беше причинило, прилушаването на баща ми по време на вечеря, мисля, че святата ми майка можеше да хвърли малко светлина върху въпроса. Несъмнено го бяхме погребали още жив. По една случайност гробът бе изкупан над забравената тръба и е стигал почти до най-високата част от извивката й, и понеже не бяхме използвали ковчег. Опитите на баща ми да се съживи бяха разместили пропуканата зидария и той беше пропаднал надолу, стигайки накрая до мазето. Усетил, че не е добре дошъл в собствената си къща, без да има къде другаде да, да иде, той бе живял в подземно уединение, свидетел на нашата пестеливост и зависещ от нашата компетентност. Так му баща ми беше ял от храната ни, Так му той бе пил от виното ни, съвсем като един крадец. В момент на опиянение и несъмнено изпитвайки нуждата от компания, което е единствената подходяща връзка на един пиян човек с себеподобните му, той беше напуснал скривалището си в особено неподходящ момент, предизвиквайки извънредно плачевни последствия за най-близките и най-скъпите му същества, нетактична постъпка, почти равностойна на престъпление. Тимарената Крава Лелеми Пейшънс, която обработваше земята на малка ферма в Мичиган, имаше любима крава. Тази твър не беше добра крава, нито носеше печалба, защото, вместо да посвети част от свободното си време на това да даде мляко или да осигури говеждо месо, тя се беше съсредоточила върху способностите си да рита. Риташе по цял ден, а и посред нощ се будеше, за да рита. Риташе наред, кокошки, прасета, стълбове, паднали камъни... Литващи във въздуха птици и скачащи над водата риби. За това безразлично създание с католическа нагласа всички бяха равни и съответно презрени. Кравата на Лелеми Пейшънс беше като стария Тимотей, който издига един просто смъртен до небесата 33. Макар, че, както пише в по-късно стихотворение на поета, тя бе по-неотстъпчива и го правеше по-често. Беше приятно човек да види как си проправя път през гъсто населения двор пред препнята. Светкавично риташе наляво и надясно. Първо с единия си заден крак, после с другия, а понякога, ако условията го позволяваха, успяваше да вдигне във въздуха значителен брой домашни животни едновременно. И ритниците й бяха с възхитително качество и в несметно количество. Несравнимо превъзхождаха ритниците на неуки говеда, които не са превърнали това изкуство в смисъл на своето съществуване. На обикновения аматьори, които ритат по слух, както казват музикантите. Веднъж я видях застанала на пътя. Наглед дълбоко заспала, да преживя механично с безгрижието на неделно утрин, както се преживя на сън. Отстрани тикаше с блажено блажен уневеж за дебнещата го опасност и потънал в мисли за своята любима, грамаден черен шопар, шопар с размерите и приблизително с външния вид на едногодишен носорог. Внезапно, както гледах, без да забележа движение от страна на кравата, без да усетя потрепване на корпуса и, нито пропуск в непрекъснатото преживяне, шопарът вече не беше до нея. Беше изчезнал завинаги. Ала далече край бледия хоризонт едно черно се прекусяваше бисините със скоростта на метеор и след миг изчезна, без да се чуе звук, зад далечните хълмове. Може и да беше шопарът. Тимаренето на крави не е широко разпространена практика дори в Мичиган, но тъй като никога не се налагаше тази крава да бъде доена, трябваше да се намери някаква съответстваща форма на мъчение. Тимаренето на кожата изчесало тя смяташе за напълно неприемлива проява на внимание, която не подхожда на обичащия крави човек. Поне кравата си мислеше така, макар да подозирам, че господарката й го правеше, за да достави някакво удоволствие на добрата твар. Във всеки случай при наемането на слуга за фермата Леля ми винаги поставяше условието той да тимари кравата всяка сутрин, но след достатъчно пъти, в които човекът се уверяваше, че кравата не имала внезапен гърч. Нито някакво предизвикано от мястото притеснение, той винаги съобщаваше, че ще напусне, след което пребиваше животното почти до смърт с някакво чуждо тяло, а после куцешкоем се примъкваше от дома до кревата си. Не зная отколко слуги отърваля ми това животно по този начин, но съдайки по броя на окоцелите мъже в тази част на страната, мога да кажа, че бяха значително количество, макар че някои може би бяха наследили куценето от първоначалните страдалци като техни потомци а за други куцането може би се беше оказало заразно. Мисля, че системата на Лелеми за земеделие беше погрешна. Вярно, че работната ръка във фермата не изтруваше нищо, защото всеки предишен работник беше напуснал, преди да си изработи заплатата. Но когато славата на тази крава се разнесе надалече, до няколко щата и територии, стана все по-трудно да се наемат хора и в крайна сметка лелината любимка не беше тимарена до съвършенство. Непрекъснато подхвърляха, че кравата е ритала фермата, докато не е убила, груба метафора, намекваща, че земята не се обработва правилно, а постройките и оградите не се поддържат и не са вред. Безполезно беше да възразявам на Леда си, щеше да се съгласи с всичко и нямаше да промени нищо. Покойният и съпруг се беше опитал да я освободи от заблудата и в това отношение и беше спорил с нея, както си знае, докато не си отиде без време, а погребението му се забави с цял ден. Докато не се намери нов погребален агент защото първоначално на етият се беше заел тайност и мъренето на кравата по молба на вдовицата. След този момент Ледеми Пейшенс не излезе на брачния пазар. Любовта към кравата, завладяла сърцето и, заемаше в него мястото на една по-естествена и полезна обич. Ала когато Ледеми си даде сметка, че не е извършила се идба, че реколтата не е прибрана, оградите са потънали в бодрив в капинак, а поливадите внушително се извисява полска паламида, тя реши че ще е най-добре да си намери съдружник. Когато се разчу, че Лелеми Пейшан склони към брак, хората силно се развълнуваха. Всеки пълнолетен неженен мъж веднага си потърси съпруга. Криминалната статистика на окръг Баджар-Сочи, че за една година са били сключени повече бракове, отколкото за десетилетие преди или след това. Но никой брак не беше на Лелеми. Мъжете се женеха за готвачките си, за перачките, за майките на покойните си съпруги, за сестрите на враговете си женеха се за всяка жена, съгласила се да сключи брак, а всеки мъж, който с почтени средства или посредством хажване не можеше да си намери жена, се изправяше пред емировия съдия и даваше клетвена декларация, че има няколко съпруги в Индиана. Толкова голям беше страхът жив човек да се ожени за Ледами Пейшенс. Става ясно, че що му преше до чувствата на Ледами, както вече е разбрал читателят. Тя се оказваше доста решителна жена и понеже необичайната брачна епидемия бе оставила в цялата страна само един подходящ кандидат, Леля се беше съсредоточила именно върху този подходящ кандидат. Отиде при него и го докара в своята къща. Той се оказа методистки пастор, Дангалак на име Хигинс. Като оставим настрани прекалената му дължина, преподобният беро с Хигинс не беше лош човек и не се лъжеше лесно. Предполагам, че в цялата северна половина на Америка нямаше по-малко харесван просто простосмъртен, слаб, костелив, смърткашко лице и непоносимо сериозен. Обикновено беше с плитка черна шапка, така нахлупена, че отчасти засланяше очите му и напълно скриваше щедрото великолепие на неговите уши. Единствената друга видима част от облеклото му, освен чифт с бръчкани бутуши от телешки бокс, за които думата, лъскам, би изглеждала безсмислен фрагмент от изчезнал език. Беше черна дреха по тялото. Скойката на расо и неестествено ниска талия, чието пори стигаха до петите му и подгизваха от русата. Той носеше дрехата си плътно закопчана от шията надолу. С тези одежди представляваше доста призрачна фигура. Видът му беше толкова откровено неестествен и нечовешки, че всеки път, когато минаваше през нива, грабливите врани за малко остаряха заниманията си и кацаха по него на рояци. Като се караха за най-доброто място, засвидетелствайки презрението си към безполезните измишлютини на земеделците. На другия ден, след сватбата, Лелем и извикала преподобният Беросас в заседателната зала и споделила с него следното мнение. Драги ми хаги, искам да ти кажа какво има да се върши по фермата. Първо, трябва да поправиш оградите, да изкубеш плевелите и със силна ръка да се справиш с капинъка. После ще трябва да унищожиш полската паламида, да стегнеш каруцата да изореш една-две ниди и като цяло всичко да бъде тип-топ. Това ще те държи далече от пакости към две години и разбира се, за сега ще забравиш за проповедите. Веднага, Штонг. О! Та аз забравих кветата фиби. Тя, госпожо Хагинс, прекъснал я сериозният и съпруг, надявам се с намесата на провидението да направя всички нужни промени в земеделието на фермата, ала сестрата, която споменавате. Предполагам, че не е светска личност. Имам ли удоволствието да я познавам? Същност името ми изглежда познато, обаче. Как така не познаваш Фииби? Извикала Леля Мис непресторено изумление. Мислех, че в Баджар няма човек, който да не познава фиби. Всяка сутрин, докато си жив, ще трябва да търкаш в краката й. Уверявам ви, мадам отвърнал с достоинство преподобният беросас че ще изпитам блаженство да се погрижа за духовните нужди на сестра Фиби, доколкото ми позволяват несъвършените и недостойни за това способности. Наистина се боя, че напълно светските грижи, за които говорите, трябва да бъдат поверени на по-способни предлагам това с уважение. На женски ръце, какво говориш, стари глупако, казала леля ми, като се облещила от изумление. фиби е крава. В този случай, отговорил невъзмутимо съпругът на мене, Разбира се, се пада да следя, че се полагат нужните грижи за телесното и благоденствие, за това, без да извършвам грях, с радост ще отделя на краката и колкото време мога от времето си на борба с са сатаната и полската паламида. С тези думи преподобният Хагинс нахлупил шапката си чак до раменете, набързо благословил съпругата си и тръгнал за двора на преднята. Тук се налага да обясня, че той знаеше от самото начало коя е Фи и имаше сведения за проклетия и нрав. Нещо повече, вече си беше доставил удоволствието да я посети, да остане в близост до персоната и за повече от час и да й позволи спокойно да го огледа от всички посоки на компаса. Накратко, двамата с би се бяха опознали и се готвеха да действат. Между създаващите удобство и лукс вещи, които съставляваха застрата на добрия пастор, чието пренасене в новия му дом вече беше организирано от съпругата му, се намираше нова чугунена помпа, около 7 стъпки висока. Бяха я оставили до двора на плевнята, готова да бъде монтирана върху дъските на кладенеца, намиращ се там. Сега господин Хагинс намери това изобретение, пренесе го върху кладенеца, намести го и здраво бозавинти завинти за дъските. После съблече дългата си габардинена дреха, свали си шапката, закопча хлабаво обгръщащата помпата дреха, която почти я скриваше, а шапката сложи най-отгоре на конструкцията. Дръжката на помпата бе натисната надолу. Надигаше полите на дрехата и приличаше на опашка. Като се изключи единствено тази ненатраплива подробност, непредобеденият наблюдател би заявил, че това е господин Хигинс, приликата беше невероятна. Приключил с предварителната подготовка, добрият пастор внимателно затвори вратата на двора, защото знаеше, че Фиби, обикаляща кухненската градина, забележи предпазната мярка, ще дойде и ще се нахвърли върху нея, за да осуети плановете му. И накрая кравата го направи. Междувременно нейният господар беше легнал, без палто и без шапка, от стана на плътната ограда, където си прекарваше забавно времето, с перспективата да умре от студ, както наднича през дупката на една дъска. Отначало, а и за известно време, говедото се правеше, че не вижда фигурата на платформата. Всъщност, сидването си кравата веднага и беше обърнала гръб, преструвайки се, че дреме, като откри, че тази хитрост не й осигурява очаквания успех. Тя се отказа и няколко минути стоя, обзета от нерешителност, като преживяше с безразличие, но очевидно усилено мислеше. После се заеда тика нос в земята, сякаш напълно погълната от търсенето на нещо, което е изгубила, ровеше се тутук, то ту там и непрекъснато се примъкваше към обекта на своите злостни намерения. Когато разстоянието се намали до толкова, че кравата и човекът биха се чували, тя известно време остана изправена пред измамната фигура, после вдигна нос, като че очакваше да бъде погалена, създавайки впечатлението, че галенето и ласките са по-важни за нея от богатството, властта и хвалебствията от страна на населението, че е свикнала с тях още от безгрижния си младежки живот и не може да не ги получава. След това говедото се приближи още малко, сякаш за да се здрависа, като неизменно запазваше на пълно приятелско изражение и всячески кимаше, примигваше и се усмихваше най-убедително. Изведнъж обаче се завъртя в обратна посока и със скоростта на светкавица нанесе ужасен ритник, ритник с невероятна сила и ярост, несравним с нищо в живота, освен с внезапно парализиране. Ефектът беше вълшебен. Кравите ритът не назад, а настрани. Последствията, предназначени да запратят лицемерният теолог на будишното събрание в средата на следващата седмица, се стовариха върху самото боведо и заедно с болката го накараха да се завърти като пумпал. Такава беше скоростта на кръжене, чето прилича на неясно очертана кръгла крава, заобиколена от въртящия се като пръстен на планетата Сатурн бял пискюл в края на опашката й. Натрупаната центробежна сила постепенно намаля и изчезна, кравата взе да се клатушка насам там и накрая се прекатури на страни, конвулсивно се претъркури на гръб и остана неподвижна. С четирите си крака във въздуха, напълно сигурна, че по някакъв начин е била затисната от земното кълбо и е пожертвала в голяма степен личния си комфорт, за да се крепи земята на нея. После загуби съзнание. Не знаеше колко време лежав в несвяст, но накрая отвори очи и като видя отворената врата на кръварника гледка, поприятно отведрия пейзаж наоколо, тя с усилие се изправи, остана, урюлявайки се. На три крака, широко отвори очи и явно се изуми от посоката, в което бе поела. Видяла, че железният свещеник е непоплатим във вярата си, тя тъжно го погледна с укор и закучука с разбито сърце към скромната си убител, една покорена крава. В продължение на няколко седмици десният заден крак на Фиби беше подут, на него имаше чудовищен ток, но с подходящи и мъдри грижи кравата, дойде на себе си. Както се изразяваше нейната състрадателна и озадачена господарка, или се, възстанови, както предпочиташе да казва мълчаливият Божи човек. Стана сговорчива и послушна като малко дете, във всекидневните си разходки и разговори, думи на Хегинс. Новият ти господар често и без страх слагаше болния и крак в скота си, можеше при желание и да го лапне. Характерът на Фи и Би сякаш коренно се промени и до толкова, че един ден Ледеми Пейшанс, която при всичката си нежна любов към нея не се беше осмелявала да докосне, подгъва на роклята й, както се изразяват. И занесе пълна сряпа купа, за да я утеши. Боже! Представа си нямате колко равномерно бе размазана от кравата върху близкия зид добрата стара дама. И семистрия не би станало толкова гладко. Артър Конан Дойл, големият кайнплатски експеримент, за еродита професор Фон Боунгартен от всички науки, заинтригували синовете человечески, никои не бяха попривлекателни от унези, отнасящи се до психологията и до лошо дефинираните отношения между съзнанието и материята. Знаменита на Том, изключителен химик и един от най-изявените психолози на Европа, за него бе облегчение да остави тези области и да използва разнообразните си познания, за да навлезе в изучаване на душата и тайнствените отношения между духовете. Отначало, когато като млад се беше потопил в загадките на Емесмеризма, 34, разумът му сякаш се луташе в непознати земи, където всичко е потънало в хаос и мрак. И само тук там пред него се изправяше някой важен, необясним и откъслечен факт. С годините обаче, когато обемът от знания на уважаемия професор се увеличи, защото знанието ражда знание така, както парите носят лихви. Много от онова, което изглеждаше необичайно и необяснимо, започна да приема нова форма в неговите очи. При същи му станаха ред други разсъждения, и фон Бомгартен намери свързващи звена там, където всичко изглеждаше необяснимо и смущаващо. Посредством експерименти, продължили над 20 години, той се здоби с основните факти, върху които имаше амбицията да изгради нова и точна наука, обхващаща емесмеризма, сепиритуализма и сродните им области. В това отношение беше много подпомогнат от дълбоките си познания в някои по-сложни области от животинската физиология, занимаващи се с електрическите импулси и работата на мозъка. Все пак Алексис фон Бонгартен беше професор по физиология в Кралската катедра на Кейнплатския университет и разполагаше с всички лабораторни ресурси, за да прави обстойни проучвания. Професорът беше висок и слаб, с остри черти на лицето и стоманено сиви очи, особено блестящи и наблюдателни. Множеството мисли бяха прорязали с бръчки челото му и свасили гъстите му вежди, така че изглеждаше сякаш непрекъснато се мръщи, което често объркваше хората по отношение на характера му, защото... Макар и неприветлив, той беше добросърдечен. Студентите го харесваха, наобикаляха го след лекциите и жадно слушаха странните му теории. Той често търсеше сред тях доброволци, за да проведе някакъв експеримент, така че накрая почти нямаше младеж от курса, който по едно или друго време да не беше изпадал в емесмерически транс благодарение на своя професор. Между младите мъже, посветени на науката, равно на неговото воодушевление имаше само Фриц фон Хертман. Често са студентите му намиреха за странно, че необузданият, безразсъден Фриц, боен младеж, каквито са младежите в Рейнланд, трябва да посвети време и усилия, като чете неразбираеми трудове и помага на професора в необичайните му експерименти. Факт е, че Фриц беше вещ и проницателен. Преди месеци безумно се влюби в младата Елизе, синелката и русокоса дъщеря на ректора. И макар че успя да научи от устните й, че не е безразлична към неговото охажване, не се усмели да се разкрие пред семейството и като официален кандидат. Така че щеше да му е трудно да вижда своята млада дама, ако не беше намерил за целесъобразно да позволи на професора да го използва. По тази причина често бе канен в дома на възрастния мъж, където с готовност позволяваше с него да бъде експериментирано по всевъзможни начини. Стига да имаше шанс Елизе да го погледне с блеснали очи или да го докосне с ръчицата си. Младият фриц Фон Хартман беше хубавец. Освен това след смърта на баща си щеше да наследи много земя. На много хора би изглеждал подходящ кандидат, но Мадам се мръщеше на неговото присъствие в къщата и понякога държеше конско на професора, че позволява на такъв вълк да обикаря около тяхното агънце. Истината е, че Фриц не се славеше с добро име в Кайнплац. Нямаше брожение, дуел или някаква друга неприятност, в която младия рейнландец да не беше подстрекател. Никой не говореше толкова неудържимо и заплашително. Никой не пиеше повече от него и не беше по-пристрастен към картите, нито толкова ленив за всичко, освен заедничкото споменато занимание. внимание. За това не е чудно, че почитаемата фрау професорша държеше фройлайн под крилото си и не одобряваше вниманието, оказвано и от такъв негодник. Колкото да известния лектор, той беше прекалено погълнат от странните си изследвания, та да има каквото и да е мнение по въпроса. В продължение на много години съществуваше въпрос, който непрекъснато изникваше в съзнанието му. Всичките му експерименти и теории се свеждаха до едно, стотици пъти на ден професорът се питаше дали е възможно известно време човешкият дух да съществува отделно от тялото, а после отново да се върне в него. Когато идеята за това изникна в главата му за пръв път, обсебеният му от наука умия беше отхвърлил. Прекалено силен, без блъсъкът, и с предубежденията и предразсъдъците от ранното му образование. Постепенно обаче, докато той извървяваше все повече и повече от пътеката на първоначалните си проучвания, Разумът му се освободи от старите окови и беше готов да приеме всяко заключение, обясняващо фактите. Много неща го караха да вярва, че съзнанието може да съществува отделно от материята. Накрая му хрумна, че този въпрос може да бъде окончателно решен посредством смел и достоверен експеримент. Очевидно е, пише той горе-долу по това време в известната си статия за невидимите същности, отпечатана в Кайн Плац в Охенлихе Медикал Шрифт и изненадала целия научен свят, очевидно е че при определени условия духът, съзнанието, наистина се отделя от тялото. Ако човекът е месмеризиран, тялото е в каталепсия, но духът го е напуснал, вие може да казвате, че душата е останала, но е в спящо състояние. Според мен обаче това не е така, защото нима има обяснение за наличието на ясновидство, след като то загуби доброто си име заради измамите на някои мошеници, макар че лесно може да се демонстрира, че е неоспорим факт. Самият аз съм успявал с чувствителни хора да получат точно описание на нещо, ставащо в друга стая или в друга къща. Как би могло подобно знание да послужи за друга хипотеза, освен за хипотезата, че душата на субекта е напуснала тялото и броди из пространството? За миг душата отговоря на повикването на експериментатора и казва какво е видяла, а после отново размахва крилева въздуха. И тъй като поради самото си естество духът е невидим, не виждаме как идва и как си отива, но виждаме ефекта от това върху тялото на субекта, понякога е сковано и инертно, а после се мъчи да предаде впечатленията, които никога не би получило по естествен път. Има според мен само един начин това да бъде показано, макар хората от плът и кръв да не виждат тези духове, все пак собственият ни дух, ако успеем да го отделим от тялото, може да забелязва другите духове. Затова моето намерение, казано накратко, е да е месмеризирам един от учениците си. Първо ще месмеризирам себе си, което вече правя слекота. Подир това, ако теорията ми е основателна, духът ми няма да се затрудни да срещне духа на един от учениците ми и да общува с него, защото и той ще е отделен от тялото. Надявам се, че ще мога да опиша резултата от този интересен експеримент в един от първите броеве на Каин Плац в Охенлихе Медикал Шрифт. Когато уважаемият професор най-накрая изпълни обещанието си и отпечата описание на случилото се, Разказът му беше толкова необикновен, че всички се усъмниха в него. Тонът на коментарите към някой от публикациите му за случая беше толкова обиден, че сърдитият учен заяви, че повече няма да си отвори устата, нито ще спомене каквото и да е по въпроса обещание, което действително спази. За сегашния разказ обаче са използвани съвсем автентични източници и цитираните събития може да се смятат за истинни по своята същност. Един ден, скоро след като му хрумна идеята за гореспоменатия експеримент, професор фон Бонгартен замислено вървеше към дома след дълъг ден в лабораторията. Когато насреща му излезе тълпа от развеселени студенти, току-що изсипали се от бирарията. Начало, полупиян и вдигащ голям шум, бе младият фриц фон Хартман. Професорът щеше да ги отмине, но ученикът му изтича и го пресрещна. «Ето какво, драги ми учителю», каза той като улови възрастния мъж за ръкава и го поведе по пътя. Има нещо, което искам да ви кажа, и е полезно да го кажа сега, докато главата ми бучи от хубавата бира, отколкото по-късно. Казва и тогава, Фриц, рече физиологът, който го гледаше леко очудено. Чух, Майнхер, че се готвите да направите интересен експеримент, при който се надявате да извадите душата на един човек от тялото му, а после отново да я върнете в него. Така ли е? Така е, Фриц. А помислихте ли си, скъпи господине, че може да се затрудните в намирането на човек, върху който да изпробвате това? Столзенд. Ами ако тази душа излезе и не се върне? Няма да е добре. Кой би поел такъв риск? Как така, Фриц? Извика професорът, доста стреснат от гледната му точка. Разчитах да ми помогнеш в този опит. Не можеш да ми откажеш. Помисли си каква чест ще бъде да се прославиш. Ще си помисля за дръндрания Ри. Сърдито извика студентът. Това ли ще е винаги възнаграждението ми? Нима не прекарах два часа в стъклен изолатор, докато зареждахте с електричество тялото ми? Нима не стимулирахте диафрагмените ми нерви, при което увредихте храносмилането ми, като пуснахте галваничен ток около стомаха ми. Емесмеризирахте ме 34 пъти, а какво получих в земяна? Нищо, сега пък искате да ми извадите душата както се вади механизмът на часовник. Това е повече, отколкото може да изтърпи жив човек. Така е, така е. Извика силно притесненият професор. Това е самата истина, Фриц. До сега не ми беше хрумвало. Само кажи какво възнаграждение искаш, и ще ти го дам с готовност и желание. Чуйте тогава. Каза важно Фриц. Ако се закълнете, че след експеримента ще получа ръката на дъщеря ви, Готов съм да ви помогна. Ако ли не, няма да имам нищо общо с тази работа. Само това са условията ми. А какво мисли дъщеря ми по въпроса? Възкликна изненаданият професор след известна пауза. Елиза ще го приветства, каза младият човек. Обичаме се от много време. Тогава тя ще бъде твоя, решително заключи физиологът, защото ти си добросърдечен младеж и един от най-добрите и чувствителни субекти, които съм срещал, стига да не си под влиянието на алкохола. Експериментът е предвиден за четвърто число на едния месец. Ще дойдеш в физиологичната лаборатория в 12 часа. От Йена ще пристигне фон Грубен, а от Базел, Хинтерштайн. Там ще бъде и научният ръководител за цяла Южна Германия. Ще дойда на време, направо каза студентът и двамата се разделиха. Професорът се затътри към къщи, погълнат от мисли за предстоящото велико събитие, а младият мъж продължи да се влачи подир шумните си другари, мислещ единствено за синалката Елизе и за сделката, сключена с нейния баща. Фон Баунгартен не преувеличаваше, когато спомена за широко разпространение интерес, дължащ се на новатурството на психофизиологичния експеримент. Дълго преди да настъпи уречения час, стаята бе пълна със съзвездия от таланти. Освен споменатите от професора Знаменитости, от Лондон пристигна известният професор Лърчър, създал си току-що репутация с забележителен трактат за церебралните центрове. Отдалече бяха дошли да присъстват и няколко големи светила на сепиритуалистичната общност, като например свещеник от Сведенборг. Според когото ставащото можеше да даде известни разяснения за доктрината на розенкройцерите. При появата на професор Фон Баунгартен и неговия студент на подиума избухнаха силни аплодисменти. Лекторът, пестеливо, но с добре подбрани думи, Обясни идеите си, както и начина, по който възнамерява да ги провери. Твърдя, че когато един човек е под въздействието на емесмеризма, за известно време духът излиза от тялото му, но съм готов да изслушам и всяка друга хипотеза, която може да потвърди факта, че ясновидството съществува. За това се надявам, че като емесмеризира младия си приятел, който е пред вас, подир което аз изпадна в състояние на транс, духът на всеки от нас ще може да общува с духа на другия. Макар че телата ни ще бъдат неподвижни и безжизнени. След известно време природата ще поеме по пътя си, духовете на двамата ще се върнат в съответните тела и всичко ще стане както е било преди. А сега, с вашето любезно разрешение, ще се заема с провеждането на експеримента. Речта стана причина да се подновят аплодисментите, а после публиката се успокои и замълча в очакване. С няколко бързи движения професорът емесмеризира младия мъж, който се отпусна на стола, бред Искован. След това Фон Баунгартен извади от джоба си блестяща стъклена топка с жълт цвят и като се съсредоточи погледа си върху нея, с огромно ментално усилие успя да изпадне в същото състояние. Беше странна и впечатляваща гледка човек да види двамата мъже, стар и млад, да седят заедно, изпаднали в каталепсия по един и същи начин. Къде тогава бяха отлетели душите им? Това бе въпросът пред всички зрители като цяло и пред всеки един от тях по-отделно. Минеха пет минути, после десет. После 15 и още 15, докато професорът и ученикът му седяха на подиума като трупове, без да мърдат. През това време не се чу нито звук от събралите се учени, но всички очи се взираха в двете лица, за да доловят първите признаци на връщането към живота. Едва след близо час търпелилите наблюдатели бяха възнаградени. Върху страните на професор Фон Баунгартен изби лека руменина. Душата отново се връщаше в земната си убител. Изведнъж професорът протегна дългите си, слаби ръце като човек, който се събужда, потърка очи, стана от стола и се огледа, сякаш не разбираше къде се намира. Талзен То той фел. Възкликна той и за голямо очудване на публиката, както и за отвратения сведенбурчанин, изреди дълго проклятие от Южна Германия. Къде съм, да му се не види, и какво, гръм и мълнии, се е случило. А, да, сега се сещам. Това беше един от скапаните емесмерични експерименти. Този път няма резулът, откакто изгубих съзнание, не помня нищо. Излиза, че всички вие, мои учени приятели, сте предприели дълги пътувания зоня, дето духа, голям номер, а. При това крълският професор по физиология избухна в грамогласен смях, като по доста некрасив начин пляскаше с ръце бедрата си. Публиката толкова се вбеси от неприемливото поведение от страна на своя домакин, че можеше да настъпи голяма бъркотия. Ако не беше мъдрата намеса на младия фриц фон Хартман, съвзел се от летаргията си. Като застана в края на подиума, младият човек се извини за поведението на своя другар. съжаление трябва да кажа, че е малко припрян, макар да изглеждаше напълно сериозен в началото на експеримента. Все още е под въздействието на емесмеризма и не знае какво говори. Колкото до самия експеримент, според мене той не се е провалил. Много е възможно душите ни да са се срещнали в пространството през изминалия час но за съжаление, грубите телесни спомени се различават от спомените на духа и ние сме забравили какво е станало. Сега ще посветя своята енергия на това да намеря начин, по който душите ще могат да си спомнят какво им се е случило в свободното им състояние, и се надявам, че когато го открия, ще имам удоволствието да се срещнем отново в тази зала, за да ви демонстрирам резултата. Обращението, отправено от толкова млад студент, беше доста голяма изненада за публиката и някои бяха склонни да се обидят. Защото смятаха, че Фриц фон Хартман си придава прекалено голяма важност. Повечето обаче гледаха на него като на многообещаващ млад човек и докато напускаха залата, направиха множество сравнения между неговото достойно поведение и небрежното държание на професора, който ни най-малко не се срамуваше от провала на експеримента, а се смееше от сърце в един ъгъл, чувайки го споменатите подмятания. Макар че всички тези учени мъже се изнизваха от лекционната зала с впечатлението, че не са видели нищо, което да си струва. Всъщност пред очите им се беше случило едно от най-прекрасните събития в историята на света. Теорията на професор фон Бонгартен, че както неговият дух, така и духът на ученика му за известно време ще се отделят от телата си, се беше потвърдила. При завръщането им духът на Фриц фон Хартман беше влязал в тялото на Алексис фон Бонгартен, а духът на Алексис фон Баунгартен се беше приютил в обвивката на Фриц фон Хартман. Това бе причината за жаргона и грубия език, използвани от сериозния професор, както и за смислените думи и важните твърдения, изказани от празноглавия студент. Събитието беше безпрецедентно, но никой не знаеше за него, а най-малко знаеха онези, които пряко засягаше. Тялото на професора, усетило внезапна сухота в гърлото си, излезе на улицата, като продължаваше да се киска на резултата от експеримента, защото душата на Фриц, намираща се в него, бе зашеметена на примисълта, че младият мъж си е спечелил толкова лесно невяста. Първият му импулс беше да отиде в къщата и да види Елизе, но като размисли, стигна до заключението, че ще е най-добре да стои настрани, докато мадам Баунгартен не бъде уведомена от съпруга си за постигнатото споразумение. Така че той тръгна за Глюнерман. Едно от любимите места за срещи на полудите студентски глави, и дотича енергично, размахвайки във въздуха бастуна си, до малкия салон, където седяха Шпиглер, Мюлер и още петима-шестима негови развеселени другари. Ха-ха, знаех си, че ще ви заваря тук. Извика духът на Фриц. Обръщайте до един чашите и си поръчайте каквото искате, защото днес черпя аз. Неочакваната поява на уважаемия професор изненада студентите повече, отколкото ако зеленото човече от табелата на добре известната пивница се бе втурнало внезапно вътре, за да си поръча бутилка вино. Те толкова се изумиха, че за минута-две гледаха смутено, напълно смаяни и неспособни да отговорят каквото идея да е на сърдечната му покана. Донер Блицен. Сърдито извика професорът. Какво, по дяволите, има? Седите тук като затънали в кал свини и ме зяпате. Казвайте какво става. За нас е неочаквана чест, каза седящият начало Шпигел, заеквайки. Дрън-дрън, чест било. Заядливо отвърна професорът. Да не си мислите, че понеже демонстрирах куп в каменелост и какво представлява емесмеризмат, Ще се надуя и няма да общувам с мили стари приятели като вас. Стани от този стол, драги ми Шпигел, сега аз ще председателствам. Бира, вино или шнапс, момчета. Поръчайте каквото ви душе иска за моя сметка. Никога не беше имало такъв следобед в Грюнерман. Непрекъснато разнасяха весело разпенен легер в Кани и Рейнско в бутилки с зелени гърла. Постепенно стеснението на студентите в присъствието на професора изчезна. А що се отнася до него, той крещеше, пееше, ревеше, опитваше се да закрепи дълга лула върху носа си и предложи да се надпреварва на 100 метра бягане с когото и да е от компанията. Келнерът и кръчмарката взеха да си шепнат пред вратата колко са изненадани от държанието на професора от кралската катедра на Стария университет Клайнплац. Подир това имаше да си шепнат още повече, понеже ученият щупи главата на келнера и целуна кръчмарката зад кухненската врата. Господа! Каза професорът и се изправи в края на масата, макар че леко зариташе, докато балансираше високата, старомодна винена чаша върху дланта на костеливата си ръка. Сега следва да ви обясня каква е причината за тази веселба. Да чуем. Да чуем. Ревяха студентите, като тропаха с хълби по масата. Реч, реч. Тишина, ще има реч. Работата е там, приятели, започна професорът с грейнали зад очилата очи, че се надява много скоро да се оженя. Да се ожените ли? Извика един студент, посмел от останалите. Значи ли това, че мадам е мъртва? Коя мадам? Как коя? Мадам фон Боунгартен, разбира се. Ха-ха-ха. Засмя се професорът. Виждам, че се ви известни досегашните ми затруднения. Не, мадам не е умряла, но имам причини да смятам, че няма да се противопостави на брака ми. Много любезно от нейна страна. Подхвърли един от компанията. Всъщност се надявам, че сега тя ще бъде склонна да ми помогне, за да се оженя, отбеляза професорът. Двамата с нея никога не сме се харесвали особено. Но сега се надявам с това да се приключи. А когато се оженя, да дойде да живее у нас. Какво щастливо семейство? Възклик на един шегобиец. Да, така е. Надявам се да дойдете на сватбата ми, всички да дойдете. Няма да споменавам имена, но нека пием за моята малка невяста. Каза професорът и размаха чашата си във въздуха. На здраве за неговата малка невяста. Изреваха голеджиите с весели викове. Да пием за ней до здраве. Зей Зоу Либен, хох. Веселбата продължи още по-забързано и яростно, като всеки млад мъж последва примера на професора и вдигна тост за дамата на неговото сърце. Докато празнеството в Грюнерман продължаваше, на друго място се разигра съвсем различна сценка. Младият фриц фон Хартман, със сериозен вид и резервирано държание, след експеримента беше отчел и коригирал показанията на използваните измервателни уреди, след което като каза безапелационно няколко думи на портиерите, излезе навън и бавно се отправи по посока на професорската къща. Както вървеше, видя пред себе си Фоналд Хаус, професора по анатомия, забърза и го спря. Вижте какво, Фоналд Хаус, възкликна той, като потупа ръкава на дрехата му. На Лионзи ден искахте да ви дам някаква информация за средния слой на церебралните артерии. Установих, че, до нерветер. Разкреща се Фон Алтхаус, който беше избухливо старче. Как си позволявате такова нахалство? Ще ви изправя за това пред академичния съвет, сър. Из тази заплаха той се обърна и бързо се отдалечи. Фон Хартман много се изненада на този прием. Заради провала на експеримента ми е, рече си той и умърлушен, продължи по пътя. Чакаха го обаче нови изненади. Докато бързаше, беше застигнат от двама студенти. Вмига, когато го видяха. Вместо да повдигнат шапки или да покажат уважението си по някакъв друг начин, те нададоха радостни викове, втурнаха се към него, хванаха го за ръцете и започнаха да го влачат със себе си. Готин химел. Изрева Фон Хартман. Какво значи тази безпредседентна наглост? Къде ме водите? Да изпием бутилка вино. Отвърна един от студентите. Върви. До сега не си отказвал подобно предложение. За първ път в живота си виждам такова нахалство. Извика в бесено Фон Хартман. Пуснете ми ръцете. Ще поискам да бъдете изключени заради това. Пуснете ме, чувате ли? И той неудържимо взе да ритахва го. О, след като не си в настроение, много ти здраве. Казаха студентите и го пуснаха. Чудесно ще си прекараме и без тебе. Познавам ви. Ще ви дам да разберете. Ядоса се фон Хартман и продължи в посоката, в която според него се намираше собственият му дом, доста разярен от двете случки по пътя. В това време мадам Баунгартен, която гледаше през прозореца и се чудеше защо съпругът и закъснява за обед, доста се изненада, когато видя младия мъж, идващ по пътя. Както вече беше казано, намираше фон Хартман за особено антипатичен и ако той някога дръзваше да влезе в къщата, тя се съгласяваше с половиноста заради настояването на професора. Затова още повече се смая, като го видя да отваря малката порта и да върви по градинската пътека с вид на човек, който владее положението. Не можа да повярва на очите си и бързо отиде на вратата, въоръжена с майчинския си инстинкт. От прозорец на горния етаж хубавата Елизе също наблюдаваше смелото придвижване от страна на любиния си и сърцето и бързо топтеше с смесица от гордост и изумление. Добър ден, сър! Поздрави на трапника мадам Баунгартен, изправила се мрачна и величествена на отворената врата. Денят е чудесен, Марта. Отвърна и той. Не стой там като статуя на Юнона, размърдай се и слагай масата, защото малко остава да умра от глад. Марта. Да сложа масата. Възкрикна дамата и си изненада да отстъпи назад. Да, Марта, слагай, слагай масата. Тросна и се Фон Хартман, който започна да се дразни. Има ли нещо чудно в подобно искане, ако човек цял ден не си е бил вкъщи? Ще чакам в трапезарията. Каквото и да е, шинкен, наденици, сушени сливи, всяка дреболия, която се намира. Какво стоиш и ме гледаш? Жено, ще тръгваш ли, или няма да тръгваш? Последните думи, които бяха извикани с ярост, накараха уважаемата мадам Баунгартен Тичешком да измине коридора до кухнята, където се заключи в килера и изпадна в неодържима истерия. Междувременно фон Хартман влезе в стаята и се разположи на канапето в отвратително настроение. Елизе. Извика той. Проклето момиче. Елизе. Призована по този грубянски начин, младата дама плахо слезе по стълбището и се оказа в присъствието на своя любим. Съкровище. Извика тя и бурно го прегърна. Зная, че правиш всичко заради мене. Хитруваш, за да ме видиш. Възмущението на Фон Хартман при това ново нападение върху него беше толкова голямо, че за миг той онеми от гняв. Само я гледаше и размахваше и докато се отскубваше от прегръдките й. Когато най-после придоби дърслово, избухна с такава ярост, че младата дама се тръщна на едно кресло, парализирана от страх. Не съм имал такъв ден в живота си. Кресна Фон Хартман и затропа с крака по пода. Експериментът ми пропада. Фон Алтхаус ме обижда. Двама студенти ме влачат по пътя. Жена ми ще припадне, защото я моря да вечерям, а дъщеря ми се втурва и ме прегръща, като че е гризли. Борен си, скъпи! извика младата дама. Мислите ти блуждаят. Поне веднъж да ме беше целунал. Не те целунах, а и нямам такова намерение, решително отсече фон Хартман. Би трябвало да се засрамиш. Защо не идеш да ми донесеш чехлите, а после да помогнеш на майка си да сипе яденето? Значи заради това, заплака Елиза и заруви лице в кърпичката си. Заради това те обичах толкова пламенно повече от 10 месеца. Затова се изложих на майчиното недоволство. О, ти разби сърцето ми, ти наистина разби сърцето ми. И тя взе да хълца истерично. Взе да става нетърпимо. Изрева в бесено фон Хартман. Какво, подяволите, има предвид това момиче? Какво толкова съм направил преди 10 месеца? Та да я вдъхновя да изпитва такава обич към мене. Ако толкова съм ти мил, обърна се той към нея, защо не изтичаш да ми донесеш шинкен и малко хляб, вместо да плещиш такива глупости? О, скъпи мой! извика клетата девойка, като се хвърли в прегръдките на мъжа, когато смяташе за своя любим. Престани да се шегуваш, ще изплашиш своята малка Елиза. Случи се така, че в мига на тази неочаквана прегръдка фон Хартман все още седеше облегнат в края на канапето, което, подобно на повечето немски мебели, беше в малко разклатено състояние. При това под канапето в този мукрей имаше пълен с вода аквариум, в който физиологът правеше някакви експерименти с Рибен Хейвер и който държеше във всекидневната, защото там можеше да се поддържа постоянна температура. Заради допълнителната тежест от тялото на девойката, Съчетана със стремителното и хвърляне върху му. Нестабилното канапе се обърна и нещастният студент падна зад днешком в аквариума. Като главата и раменете му здраво се заклещиха, докато долните му крайници ритаха безпомощно във въздуха. Това бе капката, преляла чашата. Като успя някак да се измъкне от това неприятно положение, в бесеният фон Хартман нададе нечленоразделен рев, изскочи от стаята, без да обръща внимание на молбите на Елизе. Грабна си шапката и хупна към града. Както беше разрушен и от него капеше вода. С намерението да намери в някоя гостилница храната и удобствата, които не успя да намери у дома. Докато духът на фон Баумгартен, затворен в тялото на фон Хартман, вървеше по лъкатушещата пътечка, водеща към градчето и сърдито размишляваше колко сбъркано е всичко, той забеляза, че към него иде възрастен мъж, който изглежда в напреднал стадии на алкохолно опиянение. Фон Хартман се спря от страни на пътя и взе да наблюдава приближаващия се слюляване мъж който зариташе от едната до другата страна на пътя и пееше студентска песен с силно прегракнал пиянски глас. Отначало интересът на Фон Хартман се дължеше главно на факта, че вижда уязвим наглед човек в такова отвратително състояние, но когато пияният се приближи, той се увери, че го познава, макар да не можеше да се сети кога и къде са се срещали. Чувството му за това толкова се засили, че когато с непознатия се изравниха, той се изправи пред него и добре огледа лицето му. Е, синко, рече пияният, като се клатеше пред фон Хартман и се взираше в него, къде? Мътните го взели, съм те виждал. Познат си ми толкова добре, колкото познавам и себе си. Кой, подяволите, си ти? Аз съм професор фон Баунгартен, каза студентът. Мога ли да попитам вие кой сте? Странно, но чертите ви ми се виждат познати. Никога не дей да лъжеш, младежо, рече другият. Ти със сигурност не си професорът, защото той е грозно и сърдито старче, а ти си широкоплещест млад мъж. Колкото до мене, аз съм Фриц фон Хартман. Моите почитания. Със сигурност не сте Фриц фон Хартман, възкликна тялото на фон Хартман. Но може да сте баща му. Почакайте, сър, имате ли представа, че сте с моята закопчалка за риза и с моята веришка за часовник? До нерветер! Изхълца другият. Ако и панталоните ми не са онези, за които шивачът се кънеше да ме съди, повече няма да близна бира. Ифон Хартман, объркан от множеството случили се този ден необичайни неща, прокара длан по челото си и като погледна към земята, случайно забеляза отражението на лицето си в локва на пътя, събрала се от дъжда. Напълно се изуми, защото видя лицето на младеж, който бе облечен с модните дрехи на студент и във всяко едно отношение беше противоположност на сериозната и учена личност в чието тяло обикновено се намираше разумът му. Само след миг през Пъргавия му он премина по редицата от стананите събития, водещи до определено заключение. Той направо се олюля от удара и извика, Химел! Разбрах какво става. Душите ни са в погрешните тела. Аз съм ти, а ти си аз. Теорията ми беше доказана, но на каква цена? Нима умът на най-големия европейски учен трябва да бъде с такъв риворен екстериор? О, трудът на целия ми живот е погубен. Ужасен, той се удари по гърдите. Вижте какво, обади се истинският фон Хартман от тялото на професора. Напълно разбирам колко важни са заключенията ли, само че не дейте така да блъскате тялото ми. Получихте го в отлично състояние, но виждам, че сте го измокрили, охлозили и изсипали нещо върху жабото на ризата. Няма значение, каза другият мрачно. Принудени сме да си останем такива, каквито сме. Теорията ми е победоносно доказана, но цената ми се струва ужасна. Ако и аз смятах така, обади се духът на студента, нямаше да ми е никак лесно. Какво бих могъл да правя с тези схванати стари крайници? Как бих могъл да ухажвам Елиза и да я убедя, че не съм баща й? Но слава Богу, въпреки бирата, от която истинското ми тяло никога не се е чувствало толкова зле, аз виждам изход от цялата тази работа. Какъв? Зяпна професорът. Как какъв? Ами, като повторим експеримента, отново ще освободим душите си и има шанс те да намерят пътя към съответните тела. Едва удавник се е хващал по здраво за сламка, отколкото се хвана духът на фон Бомгартен за това предложение. Той трескаво завлече истинското си тяло край пътя и бързо го накара да изпадне в емесмеричен транс. После измъкна от джоба си кристалната топка и успя да доведе и себе си до транс. Студенти и селени, които случайно минаха оттам през следващия час, много се изумиха, щом видяха уважаемия професор по физиология и неговия любим студент да седят на изключително калния насип, и двамата напълно безразлични към всичко. Към края на този час се беше събрала доста голяма тълпа и хората тък му обсъждаха доколко е разумно да извикат линейка, която да отведе двамата в болница, когато ученият отвори очи и апатично се озърна. За малко сякаш забрави как беше попаднал там, но след миг изуми гледащите като размаха над главата си своите клющави ръце и извика, обзет от възторг. Гот за и геданкет. Това отново съм аз. Чувствам, че съм аз. Изненадата намаля, когато студентът скочи на крака и нададе същия вик, и двамата изпълниха някакъв весел танц насред улицата. Известно време подир това свидетелите на странната случка може би изпитваха съмнения доколко тези мъже са с всичкия си. Когато професорът публикува резултатите в «Медикал шрифт», дори колегите му подмятаха, че няма да сбърка, ако се погрижи за психичното си състояние, защото втора подобна публикация със сигурност ще го прати в лудницата. Студентът също научи от опит, че ще е най-добре, ако мълчи по въпроса. Когато видният лектор се прибраве черта у дома, не беше посрещнат сърдечно, както може би очакваше да стане след необичайните му приключения. Напротив, и двете му близки от женски пол го укориха, че мирише на бира и цигари и че не си е бил у дома, когато един млад обясник се вмъкнал в къщата и обидил обитателките й. Много време мина, докато в домашната атмосфера на професорската къща не се възцари някогашната тишина, а още повече време мина, преди под покрива и да се появи веселото лице на Фон Хартман. Ала постоянството преодолява всяка пречка и студентът в крайна сметка се умя да успокои разсърдените дами и да си върне предишното положение. Подир време вече нямаше причина да се бои че мадам ще бъде враждебна към него, защото сега беше халтман фон Хартман от императорските улани, а обичната му съпруга Елизе го беше дарила с две уланчета като отличаващ се знак и символ на тяхната любов. Бри Пейн, шапката. От дълго време смятах, че нещо с шапката ми не е наред. Нямаше как да го докажа, но не се съмнявах, че е заради отношението на слугинята към нея. Много лесно е например да изчеткаш купринена шапка в неправилната посока. Но по принените шапки не се четкат сами в обратната посока, това го прави човек. Всяка поредна сутрин намирах следи по шапката си, които не можех да обясня. Е, нищо не казвах, но реших да бъда на нащрек. Въпросът не беше само в това, че се поврежда шапката, подразни ме нахалното отношение към мене. Един съботен следобед, докато си бях вкъщи, на вратата дойде амбулантен продавач на орехи и позвани. Прислужницата отиде да отвори и след малко видях продавача да минава с количката си покрай прозореца на всекидневната. Нямам представа защо и как, но ме обзе съмнение. Бързо се приближих до вратата и надникнах в коридора. Там нямаше никой. Входната врата заеше отворена, кухненската врата заеше отворена, а между двете, срещу поставката за чадъри, имаше нещо по-лошо, отколкото можех да предположа. Взех въпросната шапка така, както си беше, с в нея, и я сложих на масата в трапезарията. После повиках Елайза да слезе при мене. Какво има? Попита тя, докато влизаше. Посочих и шапката и казах. Това продължава години. О, я говори смислено, рече Елайза. Какво имаш предвид? Смислено ли? Повторих аз. Караш ме да говоря смислено, когато съм видял собствената си шапка на пода в коридора като купа за орехи. Елайза се усмихна и каза. Зная обяснението. Не се съмнявам, че го знаеш. Повръща ми се от обяснения. Купувам шапка за 10-11 шилинга и я намирам със сипана. Известни са ми обясненията за това. Поръчала си на прислужницата да купи орехи, а тя не е имала в какво друго да ги сложи, за това пък шапката и е била под ръка. Ако си мислиш, че ще приема това за обяснение, грешиш. Съвсем друго щях да кажа. Например, че можеш да залепиш бяла хартия. За да не си личат петната по хастара. Обяснения, нямащо. И това не възнамерявах да кажа. Семията я какво си искала да кажеш. Не искам да го чуя. Няма възможни обяснения. Този път не възнамерявам да отстъпвам. Виждаш шапката, нали? Никога вече няма да си я сложа. Зная това. И друг няма да я носи. Пукната пара надавам за разходите. Щом си предпочела да позволиш на тази слугиня да ми съсипе шапката, шапката ще бъде съсипана, не се съмнявай. Взех шапката и здравата я ритнах, обзет от злоба. Кракът ми попадна право в нея и орехите се разхвърчаха из цялата стая. В същия миг чух от всекидневната тихо почукване по плавишите на пияното. Да, каза Елайза. Това е акордюрат. Дойде едновременно с продавача на орехи и си купи тези орехи. И прибра орехите в шапката си. Обърни внимание в своята шапка, а не в твоята. Твоята шапка е окачена на обичайното си място. Ако я беше потърсил, щеше да видиш. Само че ти си. Взех шапката и здравата я ритнах, обзет от злоба. Елейза, стига, разбрах. Ако това е истина, значи прислужницата съвсем не е толкова виновна, колкото смятах. Сега ще трябва да изляза, но може би ти ще се отбиеш във всекидневната и ще обясниш на акордиора, че е имало малко недоразумение относно неговата шапка. Според мене е достатъчно да му предложиш чаша бира и два ширинга. Бред Харт, откраднатата табакера. Заварих Хемлок Джоунс в старата му квартира на улица, Брук, потънал в размисли пред камината. Като стар приятел веднага си позволих да седна, както обикновено, в краката му и леко погладих единия му ботуш. Склонен бях да го направя по две причини. Първо, защото това ми позволи добре да огледам неговото сведено, съсредоточено лице, и второ, защото с това давах израз на уважението си към свръхчовешката му интуиция. Дори тогава той така усилено бе погълнат от проследяването на някаква загадъчна улика, че изглежда, не ме забеляза. Ала в това грешах, както ставаше винаги, когато се опитвах да си обясня мощния му интелект. Вали, обади се Джоунс, без да вдигне глава. Навън ли беше? Побързах да го попитам аз. Не. Но виждам, че чадърът ти е мокър, а повърхната ти дреха има капки вода. Семаях се от проникновените му думи. А след малко той подхвърли, сякаш за да приключи темата. При това се чува как дъждът чука по прозореца. Слушай! Заслушах се. Едва повярвах на ушите си, но се чуваше тихото трополене на дъждовните капки по стъклата. Ясно ми беше, че нямаше начин този човек да бъде измамен. Зает ли се напоследък? Поинтересувах се аз, за да говоря за друго. Има ли нов проблем, от който Скотланд Ярд се е отказал, защото не може да го разреши, и който занимава колосалният ти интелект. Хемлоп Джонс леко си дръпна крака и сякаш се поколеба, преди да го върне на първоначалното му място. После каза с уморен глас, разни дреболии. Нищо значително. Посетиме принц Куполи, за да се посъветва относно изчезването на някакви рубини в Кремъл. На потибадския раджа, след като напразно обезглавил всички от охраната си, му се наложило да потърси помощта ми за изчезнал меч, инкрустиран със скъпоценни камъни. Великата графиня пред свик желае да открия къде е бил съпругът и на 14 февруари. А с нощи, леко снижи глас той, един квартирант в тази къща ме срещна на стълбището и ме попита защо слугите не отварят, когато се звъни. Неволно се усмихнах, но видях, че загадъчното чело на домакина се смръщва. Моля те да не забравяш, студено каза той, че именно посредством такъв на пръв поглед тривиален въпрос открих защо Пол Ферол е убил съпругата си, както и какво се е случило с Джонс. Мигновено онемях. Той спря за миг, а после изведнъж се върна към своя безжалостен, аналитичен стил и добави, казах, че това са дреболии, и това е така, ако ги сравняваме с историята, която ме занимава сега. Извършено е престъпление и колкото и де е странно, потерпевшият съм аз. Ти се сепна, чудиш се кой се е осмелил да направи това. Така се почувствах и аз, но престъплението въпреки това беше извършено. Бях ограбен, бил си ограбен. Ти, Хемлоп Джоунс, ужаса на злодеите. Казах аз изумено, зяпнах, изправих се на крака и се хванах за масата, докато го гледах. Да. Чуй, Няма да го призная на друг. Но на тебе, който следиш кариерата ми и знаеш моя подход. На тебе, пред когато вдигам от части болото, скриващо плановете ми от простолюдието, на тебе, на когато от години имам вяра и който пламенно се възхищава от моя индуктивен метод и от намесата ми, който е насреща, щом му кимна или го повикам, който стана мой роб, лежи в мозете ми и се е отказал от лекарската си практика, освен за да се грижи за малкото нерентабилни и бързо влушаващи се пациенти, на които, в мигове на невнимание заради моите проблеми. Им дава Стрихнин вместо Хинин и Арсеник вместо Английска Сол, на тебе, който пожертва за мене всичко, ще се доверя напълно. Отидох при него и сърдечно го прегърнах, но той вече до толкова беше потънал в размисъл, че в същия момент механично сложи ръка върху веришката на часовника си, сякаш за да види колко е часът. После каза, Седни. Искаш ли пора? Спрях да пуша пури, отвърнах аз. Защо? Попитаме Джоунс. Поколебах се. И може би се изчервих. Всъщност, се бях отказал, защото оставах все по-малко пациенти, а порите бяха много скъпи и можех да си позволя да пуша само Лула. Предпочитам да пуша Лула, засмях се аз. Кажи ми обаче за кражбата. Какво са взели? Той стана, изправи се пред огъня, хвана с ръце полите на халата си и един миг ме гледа замислено. Помниш ли табакерата, която ми подари турският посланик, задето открих, че изчезналата фаворитка на великия везир е петата хористка в театър, Хиларити. Тя беше. Имам предвид, табакерата. Беше инкрустирана с диаманти. А най-големият от тях беше заместен със стъкло, напомних му аз. А, знаеш го значи. Усмихна се той замислено. Ти сам ми го каза. Помня, че го приех като доказателство за необичайният ти усет. За бога, да не искаш да кажеш, че табакерата е изчезнала. Приятелят ми замълча за миг, после каза, да. Табакерата наистина е открадната, но аз ще я намеря. И то без чужда помощ. В твоята професия, драги, когато някой е сериозно борен, той не си изписва рецепта, а вика свой събрат лекар. По това се различаваме. Ще взема нещата в свои ръце. Нима би могъл да намериш по-добър от тебе. Звоодушевление казах аз. Според мен е все едно, че табакерата вече е намерена. Ще ти припомня това, подхвърли небрежно Джонс. А сега, за да видиш, че се доверявам на преценката ти, макар че съм решил да се справя сам, готов съм да чуя предложенията ти. Извади от джоба си бележник и тържествено усмихнат, взе молива си. Не можех да повярвам на очите си. Той, великият хемлуп Джоунс, ще приеме предложенията на нищожество като мен. С уважение му целунах ръка и започнах с бодър глас. На първо място ще публикувам обява, предлагаща награда. Същото съобщение ще размножа и ще оставя в пивниците и сладкарниците. После ще обиколя различните заложни къщи и ще съобщя в полицията. Ще разпитам слугите. Ще претърся старателно къщата, както и собствените си джобове. Говоря примерно, добавих със смях аз. Разбира се, че имам предвид твоите джобове. Той съсредоточено записа с подробности казаното. Но ти вече може би си го направил? Добавих аз. Може би, загадъчно отвърна Джоунс. А сега, драги ми приятели, продължи той, като прибра бележника в джоба си и стана, ще ме извиниш ли за малко. Чувствай се напълно като у дома си, докато ме няма, може би ще намериш неща, и той посочи с ръка полиците, на които имаше струпани книги от всякакви области, които те интересуват, така че да убиеш времето. Въгъла има лули и тютюн. После ми кимна и излезе от стаята с все същото непроницаемо изражение на лицето. Бях добре запознат с методите му, та не си мислех кой знае какво за безцеремонното му оттегляне и не се съмнявах, че отиде да проучи някоя улика, към която изведнъж се бяха насочили неспокойните му мисли. Останал сам, хвърлих бегъл поглед на лавиците. По тях имаше доста наброй съдържащи проби бурканчета с надпис «Паваш и чакъл от пътища» от главните артерии и предградия на Лондон, а отдолу добавено, за идентифициране на следи. Имаше още бурканчета, на които пишеше, пълнеш от седалки на умнибуси и автомобили, кокосови влакна и въжени нишки отседалки на обществени места, огарки и изгорели клечки кибрид от пода на театър, палас, рета, места от 1 до 50. Навсякъде се виждаха доказателства колко систематичен и прозорлив е този прекрасен човек. Занимавах се с това, когато чух, че вратата леко изкърца, и като вдигнах поглед, видях да влиза непознат мъж. Глубовът наглед, той и шал с още по-окаян вид, увит около врата му и закриващ долната част на лицето. Доста подразнен от неканения гост, аз се обърнах към него малко рязко, а той измънка с дрезга в глас извинение, че е сбъркал стаята, затътри се обратно и затвори вратата след себе си. Бързо го последвах до етажната площадка и видях, че изчезва надолу по стълбището. Понеже в ума ми се въртеше само кражбата, случилото се ми направи странно впечатление. Известно ми беше, че моят приятел имаше нарика внезапно да изчезва от стаята си в моменти на силно вдъхновение, така че беше много вероятно при всичкия си мощен интелект и великолепна. Гениална проницателност да прояви небрежност към своята собственост и несъмнено дори да забрави да вземе обичайните предпазни мерки, като заключи чекмеджетата на бюрото си. Опитах едно-две от тях и установих, че съм прав макар че по някаква причина не можах да издърпам едното до краи. Дръжките лепнеха, сякаш някой ги беше пипъл с мръсни ръце. Понеже знаех, че Хемлок е болезнен обнослив, реших да го осведомя за това обстоятелство, но се сетих за него едва когато. Но нека разказвам, без да избързвам, той се забави неочаквано дълго време, така че накрая аз седнах пред камината и унесен от топлината и трополенето на дъжда по прозореца, заспах. Сигурно съм сънувал под влияние на историята за кражбата, защото, докато спях, изпитах неясното усещане, че някакви ръце внимателно опитват джобовете ми. Когато напълно се събудих, видях, че Хемлук Джонс седи от другата страна на камината и гледа огъня съсредоточено, без да откъсва очи от него. Толкова спокойно спеше, че не ми даде сърце да те събудя, рече той с усмивка. Потърках очи. Казвай какво става. Успя ли? Повече, отколкото се надявах, отвърна Джонс. Мисля, че много от това се дължи на тебе, додаде той и почука с показалец побележника си. Много поласкан, чаках да чуя още, но на празно. Не биваше да забравям, че когато го прихванеше, Хемлук Джоунс ставаше олицетворение на резервираността. Казах му обаче за странното посещение, но той само се изсмя. По-късно, когато станах да си ходя, Джоунс ме погледна насмешливо и подхвърли. Ако беше женен, щях да те посъветвам да не се прибираш, докато не си изтопаш ръкава. От долната му страна има няколпо къси косама от морски лъв, точно там биха полепнали, ако си притискал ръка в палто от тюленова кожа. Този път грешиш, победоносно заявих аз. От моята коса са, както ще разбереш. Току-що се подстригах и изглежда, ръката ми се е подавала от кърпата, сложена да ме пази. Той леко се намръщи, но въпреки това сърдечно ме прегърна. Когато си тръгвах, рядка показност за един студен като лет мъж. Дори ми помогна да си облека палтото, като разшири сумените си пръсти ръкава от дупката до мъншета, докато навирах вътре ръка, а после оправи и приглади капаците на джобовете ми. Скоро да дойдеш пак. Каза Джоунс и ме потупа по гърба. Винаги и по всяко време, заявих аз с въодушевление. Искам само 10 минути два пъти на ден, за да хапвам в кабинета си, и 4 часа сън през нощта. Останалото ми време, както знаеш, винаги е посветено на теб. Зная, каза той, таинствено усмихнат. Въпреки това не го заварих у дома следващия път, когато се отбих. Един следобед, когато почти бях стигнал до собственото си жилище, го срещнах предрешен във вида, който най-много обичаше. Дълго сини пълто с пешове като лястовичи крила, раирани памучни панталони, голяма обърната яка, почернено лице и бяла шапка. Държеше дайре. Разбира се, за други маскировката му беше перфектна, макар за мен да не беше нещо ново. Отминет го, както отдавна се бяхме разбрали, без ни най-малко да покажа, че съм го разпознал, като се надявах по-късно да получа обяснение. Друг път, когато правех професионална визита на съпругата на Кръч Марфи Стенд, го видях облечен като майстор, който прави ремонти, да зяпа витрината на съседна заложна къща. Зарадвах се, че се е вслушал в предложенията ми... И вдоволството си се усмених да му смигна, а той разсеяно ми смигна в отговор. Два дни по-късно получих бележка с искане да се срещнем в жилището му същата вечер. Тази среща, уви, беше единствената паметна случка в моя живот и последна, на която видях Ямлук Джонс. Ще се опитам спокойно да изложа станалото, макар че при спомена за него пулсът ми се участява. Заварих го изправен пред огъня с изражение на лицето. Каквото бях виждал само един-два пъти по време на познанството ни изражение. Което бих нарекал истинско стечение на индуктивни и дедуктивни умозаключения, от тях напълно бяха изчистени всякаква човечност, изтънченост и състрадание. Той просто беше станал вледенен алгебричен символ. Виждаше се, че цялото му същество се е съсредоточило до там, че дрехите да му станат широки а заради менталното напрежение размерите на главата му до толкова се бяха смалили, че шапката, отместила се назад. Направо висеше като закачена на внушителните му уши. След като влязох, Джоунс заключи вратата, дръпна резетата на прозорците и дори премести кресло пред камината. Наблюдавах тези сериозни предпазни мерки с все по-голям интерес, а той изведнъж извади револвера, в слепоочието ми и каза с глух и леден глас. «Давай табакерата!» Колкото и да бях изумен, спонтанно и без да искам, му казах самата истина. Не е в мен. Той горчиво се усмихна и свали револвера си. Очаквах този отговор. Тогава нека те изправя пред нещо по-ужасно, по-неумолимо и по-убедително от това смъртоносно оръжие, пред проклетите доказателства на индукцията и дедукцията за твоята вина, при което измъкна от джоба си с листове и бележника си. Положително се шегуваш. Зяпнах аз. Не е възможно и за миг да си го повярвал. Замълчи! Седми! Нареди ми Джоунс и аз се починих. Издаде се, защото познаваш моя подход, от години ти е известен, ти го одобряваш и му се възхищаваш. Ще се върнем към времето, когато за пръв път видя бакерата. Ето как се изрази, той се допита до записките си и цитира със студен, безизразен глас, колко е красива. Ще ми се да беше моя. Това беше първата ти стъпка към престъплението и първото, което ме накара да бъда на штрек. От, ще ми се да беше моя, до, тя ще бъде моя и малката подробност, как би могла да стане моя, придвижването напред е ясно. Замолчи, но понеже според моите схващания трябва да преобладава склонност към престъпление, твоето отвръщаващо ме възхищение от самата дреболия не беше достатъчно. Защото ти пушиш пури. Чакай. Избухнах аз. Нали ти казах? че съм се отказал да пуша пури, в лупак. Хладно каза той. За втори път се издаваш. Разбира се, че ми каза. Най-естественото нещо беше да разтребиш това предварително изготвено и неочаквано изявление, за да предотвратиш обвинението ми. Въпреки всичко, както вече чу, дори този нещастен опит да заметеш следите си не беше достатъчен. Налагаше се да намеря нужната непреодолима и движеща мотивация, която да въздейства на човек като тебе. Открих тази мотивация в най-силния възможен стимул, в любовта, както би казал ти, добави с горчивина Винахем Джонс, Джоунс, вечерта, когато ме посети. Наръкава ти бяха възможно най-оричаващите доказателства. Как така, почти извиках аз. Замълчи. Грамобласно ме прекъсна той. Зная какво щеше да кажеш. Щеше да кажеш, че дори ако си прегърнал някоя млада особа с пълто от кожа на морски лъв, това не би имало нищо общо с кражбата. Нека тогава аз ти кажа, че въпросното чуреново пълто свидетелства за естеството и характера на фаталната ти любовна афера. Разменил си своята чест за нея. С откраднатата табакера е купено пълто от кожа на морски лъв. Замълчи! След като точно определих мотивацията ти, преминавам към извършването на самото престъпление. Обикновените хора биха започнали с това, с опит да открият место на на изчезналия предмет. Но моите методи са различни. Толкова впечатляваща беше неговата проницателност, че макар да знаех, че съм невинен, облизех нетърпеливо устни, за да чуя по нататъчните подробности на това напълно прозрачно описание на моето престъпление. Извършил си кражбата в нощта, когато ти показах табакерата, след като небрежно я пуснах в чекмеджето. Седеше на същото кресло, а аз отидох да взема нещо от полицата. В този миг ти си прибрал плячката си, без дори да станеш. Замълчи. Спомняш ли си, че унази вечер ти помогнах да си облечеш палтото? Обърнах особено внимание дали ръката ти влиза в ръкава. За тази цел измерих ръката ти с рулетка с пружина от рамото домашета. По-късно посещение на шивача ти потвърди това измерване. Оказа се, че това е точното разстояние между креслото ти и чекмеджето. Седях поразен. Останалото са подробности, потвърждаващи това. Заварихте отново да пипаш същото чекмедже. Не се стряскай! Непознатият, който влезе в стаята с скрито от лице, бях аз. Нещо повече, преди да те остаря сам, леко бях намазал с са сапун дръжките на чекмеджетата. Когато се ръкувахме за сбогом, усетих сапун по ръката ти. Внимателно ти опипах джобовете, докато спеше, за да видя не си ли взел още нещо. На раздела те прегърнах, за да проверя дали не си скрил някъде в дрехите си табакерата или друг предмет. Тогава се потвърди предчувствието ми, че вече си се освободил от табакерата по начина, който споменах, и за целта, която ти казах. Понеже все още вярвах, че е възможно да изпитваш обризения и да си признаеш, на два пъти ти дадох да разбереш, че съм последите ти. Веднъж в одеждите на странстващ чернокож стрел и втори път като работник, зяпащ витрината на заложната къща, където си оставил плячката си. Ако беше попитал в заложната къща, избухнах аз, щеше да разбереш колко несправедливо. В лупак. И със Това беше едно от твоите предложения, да търся в заложните къщи. Да не мислиш, че съм следвал някой от тях. От предложенията на крадеца. Напротив, така разбрах, че трябва да ги избегна. А аз предполагам, с горчивина казах аз, че дори не си погледнал в чекмеджетата си. Не съм спокойно отвърна той. За пръв път спрях да изпитвам каквато и да е тревога. Отидох до най-близкото чекмедже и рязко го дръпнах, но нещо му пречеше да се отвори до край. Размърдах го и открих, че нещо се е напъхало в горната му част и се е закрещило там. Бръкнах вътре и издърпах пречещия предмет. Беше изчезналата табакера. Обърнах се към приятеля си с радостен вик, ала изражението му ме отврати. Към съсредоточения му проницателен поглед се беше добавило и презрение. Сгрешил съм, бавно каза той. Не взех предвид колко си слаб и страхлив. Прекалено добро мнение имах за тебе дори след като разбрах за вината ти. Сега обаче виждам защо онази вечер беше пипъл меджето. По някакъв необясним начин, може би посредством извършването на друга кражба, ти си взел табакерата от заложната къща и като набито камшик куче си ми я върнал потайно и недомислено. Смяташе, че ще ме излъжеш, мен, Хемлок Джоунс. Нещо повече, искаше да докажеш, че не съм безгрешен. Върви си. Оставям те на свобода. Няма да извикам тримата полицаи, които чакат в съседната стая. Не искам очите ни да те виждат никога вече. Докато стоях за майан и в каменен, той здраво ме хвана за ухото и ме замъкна в коридора, а после влезе и затвори вратата. След малко я отвори достатъчно широко, за да може да ми хвърли шапката, пълтото, чадъра и галошите, а след не отново я затвори, завинаги. Никога вече не го видях. Трябва да кажа, че подир това практиката ми се увеличи и си върнах много от старите пациенти, а някои от пациентите ми дори оздравяха. Забогатях. Имах двуколка и къща в уест Енд. Когато размишлявах върху прозорливостта и интуицията на този забележителен човек обаче, често се питах дали в някакъв пристъп на умопомрачение наистина не бях откраднал неговата табакера. Едгар Алан По, ангелът на необичайното. Това се случи през един хладен ноемврийски следовет. Току-що бях погълнал необичайно обирен обяд, в който разхлабващите трюфели не бяха на последно място, и седях сам в трапезарията. Опял крака на решетката пред камината, а лакти на докараната от мен до огъня масичка на колела, на която имаше играещи ролята на десерт неща, заедно с бутилки вино, коняк и ликьор. Сутринта бях чел Леонид на Глъвър, Епигониада на Уилки, Поплонничество на Ламартин, Колумбиада на Барлоу, Сицилия на Тъкърман и любопитни творби от Гризуолт, 35, поради което трябва да си призная, че се чувствах малко глупаво. Направих опит да се съвзема с Лафит, 36, и като не успях, в отчаянието си посегнах към захвърлен вестник. След като прегледах внимателно рубриките «Къщи под наем» и «Изгубени кучета», а после и рубриката «Избягали жени и чираци». Се нахвърлих много решително върху водната статия и щом я прочетох от началото до края, без да разбера и дума, взех да размишлявам върху вероятността тя да е на китайски. Затова я прочетох от края до началото. Но резултатът бе все така незадоволителен. Тък му хвърлях отвратен въпросното, чудесно форио от четири поредни страници, което и критиците не критикуват, когато вниманието ми беше привлечено от следния пасаж. Многочислени числени и странни са пътищата към смърта. Лондонски вестник споменава за човек, починал по необикновена причина. Играел на, стрелички, за което се използва дълга карфица, забита в навита на топче към гарна прежда, която през метална тръбичка се издухва в някаква цел. Сложил кърфицата в обратния край на тръбичката и като поел дълбоко въздух, за да издуха с сила стреличката, я е вдишал, погълнал я, тя се забила в белите му дробове и след няколко дни причинила смъртта му. Прочетох това и ме обзебяс, без да мога да определя точно защо. Ама че отвратител на лъжа! Възкликнах! Долна измама! Напани за измислица, необосновани приказки на някакъв жалък драскач. Наукаян съчинител на происшествие в древната земя на изобилието. Въпросните лица, знаеки прекомерното лековерие на времето, са напрегнали умове, за да опишат въображаеми възможности, наричани от тях, странни случки. Но за един разсъждаващ човек, какъвто съм аз, добавих Скоби, като неволно докоснах с показалец носа си отстрани, който премисля нещата като мен, за да ги разбере, веднага става очевидно. Че необичайно увеличилият се напоследък брой на такива странни случки е най-странната случка от всички тях. Самият аз от сега нататък не възнамерявам да повярвам в каквото и да е, съдържащо нещо, особено в себе си. Майн год, тогава това те прави колям клупак. Прозвуча един от най-забележителните гласове, които съм чувал. Отначало си казах, че нещо ми бучи в ушите, както понякога се чувства човек, ако е много пиян. Но като размислих, реших, че звукът по-скоро прилича на отекването на празен варел, по който удрят с дебела пръчка. Наистина, такова трябваше да бъде заключението ми, ако не бяха изговорени срички и думи. По никой начин не съм нервен по природа и изпитите няколко чаши лафит до някъде ме бяха ободрили, така че изобщо не се разтреперих, а само лениво вдигнах очи и внимателно огледах стаята, за да видя на трапника. Не забелязах обаче вътре да има някой. Хъм! Чу се отново гласът. Докато продължавах да се оглеждам. Тряпефата си пиян като сефиня, за да не виждаш, че сетя от тепе. При това погледнах напред и точно под носми. Насреща на масата, седеше неописуем персонаж, макар че ще опитам да го опиша поне до някъде. Тялото му беше като бъчва или като буре за ром, напълно в духа на фалстав. В долната му част се подаваха две бачонки, изпълняващи ролята на крака. За ръце от горната част на туловището излизаха две сравнително дълги бутилки, с гърлата надолу. За глава чудовището имаше една от онези тумбести хесенски манерки, приличащи на огромни кутии за Емфия с дупка в средата на капака. Тази манерка, с фуния най-отгоре, наподобяваща на хлупен над очите рицарски шлем, беше закрепена върху края на бъчвата, като дупката бе обърната към мене, а през нея, приличаща на нацупените устни на претенциозна стара мума, излизаше боботене и тътнене. Очевидно заместващи членоразделния говор. Касвам, продължи той, че сигурно си пиян като се финя, след като се тя пред тепе, а ти не виждаш, че се тя тук. И също така касвам, че мошета си по-голям клупък от къската, ако не фярваш каквото е от ясно поясно. Тофа е истината, тофа е, всяка тума от кофаря на истината. Ще ме прощаваш, а ти кой си? Попитах аз от висотата на положението си, макар и леко озадачен. Как дойде тук? И за какво говориш? Колкото до Тофа как той тохтук, тук, отвърна фигурата, не е твоя работа. А колкото до Тофа за какво кофоря, аз кофоря каквото смятам за нужно. А за Тофа кой съм, именно Тофа е причината той тук, са там е фитиш лично. Пиян проклетник, рекох аз. Ще звънна да дойде слугата ми и да те изрита на улицата. Хе-хе-хе. Ху, -ху, ху Каза проклетникът. Не е да ще го направиш. Как така не мога? Какво имаш предвид? Какво не мога да направя? Да посваниш, отвърна той и опита да се усмихне с злодейската си устичка. Като го чух, направих опит да стана, за да изпълня заплахата си, но негодникът само се протегна много целенасочено през масата. Удари ме по главата с гърлото на една от дългите бутилки и ме събори обратно на стола, от който се бях надигнал. Семаях се и за миг не знаех какво да правя, а междувременно той продължи да говори. Виждаш, че за теб е най топрета не мъртъш. Сега ще разбереш кой съм. Покветни ме. Аз съм ангелът на необичайното. На необичайното, как не, осмелих се да отговоря. Само дето винаги съм смятал, че ангелите имат крила. Крила! Извика той, силно раздразнен. Какво прафи аз, Мит Крила? Майнгот! Да не ме всемаш пиле. О, не! Не! Отвърнах много оплашен аз. Ти не си пиле, в никакъв случай не си. то кафа, сети и се тръш прилично, или пак ще цапна тепе мит мой умрук. Пиле крила има, кукумявка крила има, малък тяфол крила има и главен тяфол крила има. Ангел крила няма, а аз съм анкелът на неопишайното. И работата ти при мене сега е, ръпотата ми. Възклик на нещото. Ти си невъзпитан псе щом питаш един господин или ангел каква работа има. Тонът му ми дойде в повече, отколкото можех да понеса дори от един ангел, така че събрах смелост, грабнах солница, която беше наблизо, и я запратих по главата на натрапника. Той обаче или се сниши, или аз не се прицелих добре, защото всичко, което постигнах, беше да щупя кристалното стъкло на циферблата на часовника върху полицата над камината. Колкото до ангела, той показа, че е забелязал нападението ми, като ме удари с сила два-три пъти по челото както преди. Тутък си изпитах смирение и малко ме е срам да си призная, че или от болка, или от притеснение, очите ми се насълзиха. Майнгот! Каза ангелът на необичайното, очевидно много омекнал от преживяванията ми. Майнгот, то си мъж или е много пиян, или е много съшалява. Не пива да го пиеш толкова силно, тряпева да сипваш фота в финото. Семи, бъти топър и изпии тофа. И не тей се катаплашеш, не тей. При което ангелът на необичайното доля в букала ми, който беше една трета пълен спортвайн, безцветна течност, която изсипа от една от бутилковите си ръце. Видях, че на гърлата на тези бутилки има етикети с надпис: Киршвасер, Черешова ракия. Деликатността и любезността на ангела доста ме успокоиха и благодарение на водата, с която неведнъж разреди виното ми, накрая си оправих настроението дотам, че да изслушам невероятния му разказ. Не ми е възможно да предам всичко, чуто от него, но останах с впечатлението, че той е гений, отговарящ за непредвидените случаи, преживявани от човечеството. И работата му е да предизвиква необичайните происшествия, които непрекъснато изумяват скептиците. Един-два пъти, когато си позволих да покажа, че изобщо не вярвам на неговите претенции, той страшно се ядоса и накрая реших, че е най-добре да не казвам нищо и да го оставя да прави каквото ще. Така че ангелът продължи да говори надълго и на широко а аз просто се облегнах назад с затворени очи, с удоволствие дъвчех стафиди и хвърлях дръжките из стаята. Постепенно обаче в отношението на ангела към мен изведнъж се появи презрение. Натрапникът стана, страшно разярен, дръпна фунията над очите си, изрече дълга ругатня. добави някаква заплаха, която не разбрах точно, и накрая дълбоко се поклони и си отиде, като ми пожела. Казано с езика на епископа от романа «Жил Белас», «Бокуда Банър» и «Тиан Пио да Дабон Сенс, много щастие и малко повече здрав разум. Изпитах облегчение, че си тръгна. Като последствие от незначителния брой чаши лафит, които изпих, усетих, че ме наляга дрямка и ми се прииска да поспя 10-15 минути, както е прието, след като човек обядва. В 6 имах важна среща, на която непременно трябваше да отида. Осигуровката за обитаваната от мен къща беше изтекла предишния ден и понеже възникна спор. Разбрахме се в 6 да се срещна с съвета на директорите на компанията, за да уточним условията за подновяване на договора. Вдигнах очи към часовника на полицата над камината. Бях прекалено сънлив, за да си извадя джобния часовник и с удоволствие открих, че разполагам с още 25 минути. Беше 5:30. и половина, до застрахователната служба можех да стигна за 5 минути, а сиестите ми обикновено не надхвърляха 25 минути. Бях напълно спокоен поради което се наместих, за да поспя. След като приключих с това удоволствие, отново погледнах към полицата над камината и изпитах 50% склонност да повярвам в съществуването на странни преживявания, защото установих, че вместо да спя обичайните 15-20 минути, бях задрямал само за 3 минути, защото до 6 часа все още оставаха 27 минути. Отново се отдадох на дрямката и след малко се събудих за втори път. Но за обромно мое очудване все така беше 6 без 27. Скочих, за да проверя часовника, и видях, че е спрял. Поджобният си часовник разбрах, че е 7 и половина. Естествено, след като бях спал 2 часа, беше твърде късно за срещата ми. Няма да е от значение, рекох си аз. На сутринта ще се обадя в службата и ще се извиня. Сега е добре да разбера какво е станало с часовника. Разгледах го и открих че една от клонките със стафиди, които хвърлях из стаята по време на разговора си с Ангела на необичайното, е преминала през чупеното кристално стъкло на циферблата и е попаднала. Колкото и да е странно, в ключалката, откъдето стърчеше, а това безприяло движението на минутната стрелка. Аха! Рекох си аз. Ясно какво е станало? Разбира се от само себе си. Обикновено происшествие от ония, който се случват от време на време. Не размишлявах повече по въпроса и си легнах в обичайното за мен време. След като сложих свещ на поставката за четене до горната част на леглото и направих опит да прегледам няколко страници от «Вездесъщото божество» 37, за съжаление, заспах след по-малко от 20 секунди, без да угася запалената свещ. Сънищата ми непрекъснато се намесваше ангелът на необичайното. Имах чувството, че стои в долната част на кревата, дръпнал завесите и глухите, Отвратителни звуци, издавани от бурето за ром. Ме заплашваха с заслужено отмъщение заради презрението, с което се бях отнесъл към него. Той завърши тирадата си с това, че свали подобната на фуния шапка, пъхна тръбичката в гърлото ми и по този начин в мене нахлу океан от киршвасер. Сипваше неспирно кирш от една от бутилките с дълго гърло, които му бяха в место ръце. Излезе, че съм подложен на непоносимо мъчение, и се събудих тъкмо на време за да видя как един плъх от мъква от поставката за палената свещ, но не и за да успея да му попреча да се пъхне с нея в дупката си. Много скоро долових остра, задушлива миризма и веднага разбрах, че къщата гори. След малко лумна силен огън и подир съвсем кратко време цялата сграда беше обгърната от пламъци. Единственият излъз от стаята ми беше през прозореца. Скоро се събра тълпа и намери от някъде дълга стълба, която опря на стената. Бързо тръгнах да слизам по нея в относителна безопасност, когато се появи огромен шопар с кръгъл търбух, който по нещо в държанието си, а и по физиономия, напомняше на ангела на необичайното. Та така, както казах, този шопар, до тогава кротко въргалящ се в кълта, изведнъж си на уми, че има нужда да почеше лявото си рамо, и не намери по подходящо място за тази цел от долния край на стълбата. В миг аз спаднах през глава и за нещастие си щупих ръката. Това премеждие, заедно с загубата на моята застраховка и с още по сериозната загуба на косата ми, която до корен беше опърлена от огъня, ме предразположиха към сериозни размисли, така че най-накрая взех решение да се оженя. Имаше една богата вдовица, безутешна по загубата на седмия си съпруг, и предложих брачната си клетва на нейната наранена душа. Тя отговори на молитвите ми с неохота. Кореничих благодарен вно нозете й, обзет от възхищение. Тя порумения и сведе разкошните си коси до моите, с които се снабдих за временно ползване от гранжан. Представя нямам как, но посите ни се заплетоха. Когато станах, главата ми лъсна без перука, а разгневената дама гледаше презрително, наполовина покрита с чужда коса. Това происшествие, което сложи край на мечтите ми за вдовицата, наистина не можеше да се предвиди, то се дължеше на естествена поредица от събития. Аз обаче не се отчаях и направих обсада на едно не толкова недостижимо сърце. За кратко време съдбата бе благосклонна, но отново се случи дребно происшествие. Срещнах моята избраница на Авеню, където се бе стълпил градският елит. Побързах да я приветствам с един от поклоните, в които най-много ме биваше, и точно тогава парченце от някаква неизвестна субстанция влезе в ъгълчето на едното ми око и за миг изобщо престанах да виждам преди зрението ми да се възвърне, Дамата на моята любов беше изчезнала, непоправимо обидена от онова, което бе възприела като нарочна грубост, да минавам край нея, без да я поздравя. Докато стоях, смаян от внезапно случилото се, което при това може да стане с всеки гуната я земя, и все още не можех да виждам, ме приближи ангелът на необичайното и ми предложи помощта си с любезност, която нямах основание да очаквам. Огледа пострадалото толкова много внимателно и вещо, осведоми ме, че в него има някакво, чуждо тяло, каквото и да беше то, извади го и изпитах облегчение. Тогава реших, че е крайно време да умра, след като бях Орисан да ме преследват несполуки, и съответно тръгнах към близката река. Там си събляков дрехите, понеже няма причина да не умираме в онзи вид, в който сме били родени, хвърлих се надолу с главата и водата ме повлече. Единственият свидетел на съдбата ми беше самотна врана. Изкушила се да яде ферментирало зърно и отделила се от другарките си. Щом влязох в реката, птицата си на уми да отлети с унази част от облеклото ми, без която не можех да остана. Отложих за момента плана за самоубийство и напъхх в долните си крайници в ръкавите на палтото си, а после се втурнах да преследвам кръдлата с цялата пъргавина, изисквана от случая и позволена от обстоятелствата. Ала прокубата на съдбата ми не се разделяше с мене. Както тичах, се сила с нос, вдигнат към небето, и се интересувах само от собствеността, която ми бе открадната, усетих, че нозете ми вече не опират в тера фърма, истината е, че вместо поземната твърд се носех над пропаст и щях да стана на парчета, ако нямах късмета да уловя края на дългото въже, висящо от балона, минаващ над мене, щом като се съвзех достатъчно, за да осъзная ужасното затруднение, пред което бях изправен, или над което по-скоро висях, използвах всичката сила на дробовете си. За да уведомя за това аеронавта над главата ми. Дълго време усилията ми бяха на празни. Или от глупост, или от злост въздухоплавателят не ми обърна внимание. Междувременно кошът се издигаше бързо, а аз още по-бързо губех сили. Скоро стигнах до момента, когато се примирих с съдбата си, и кротко се носех към морето, но усетих, че съм на штрек, защото чух някъде високо глуп глас, който ленивота наникаше оперна ария. Погледнах нагоре и видях Ангела на необичайното. Беше се облегнал с кръстени ръце върху ръба на коша с лула в уста, от която небрежно подръпваше и изглеждаше в отлични отношения с себе си и с Вселената. Чувствах се прекалено изтощен, за да говоря, при което просто го погледнах уморително. Макар че ме гледаше право в очите, известно време той мълча. После, след като премести внимателно лулата от морска пяна от десния в левия на си, благовори да проговори. Кой си ти и попита, и какво потойфелите си позволяваш? На този парен с наглост, жестокост и преструвка въпрос можах да отговоря само с двусричното помощ. Кой ти помокне? Като е хуотек на проклетникът. Не, аз ето я бутилката, по помокни си с нея и млъквай. С тези думи той пусна тежката бутилка с кишва, сер, тя ме улучи право в главата и изпитах чувството, че изписка мозъка ми от нея. Поразен от тази мисъл, вече бях на път да се пусна и да предам Богу Дув достойно. Когато изведнъж ме спря викат на Ангела, който ме караше да запазя самообладание. Дръж се, каза той. Не тей тапърсъш, не тей. Ще всемеш ли другата бутилка? И вивче, че си изтреснял и си тошел на сепеси. Тогава побързах да поплътя глава и да кимна първото в знак, че за сега не възнамерявам да взема другата бутилка, а второто като потвърждение, че съм трезвен и наистина съм дошъл на себе си. По този начин малко омилостивих Ангела. Значи вече фярфарш. Попита той. Значи вече фярфаш в неопишайното. Отново кимнах в знак на съгласие. И фярваш в мене, анкела на неопишайното. Кимнах пак. И приснафаш, че си пиян селян и си клупак. Отново кимнах. Токафа въпръкни с тясната си ръка в лехият шоп на панталона, за да покажеш, че напълно се подчиняваш на анкела на неопишайното. По очевидни причини за мен беше напълно невъзможно да направя това. На първо място, лявата ми ръка беше щупена при падането от стълбата, така че, ако не се държах с дясната, щях да падна. На второ място, нямаше да разполагам с панталони, освен ако не попаднах на враната. За голямо мое съжаление, в случая бях обречен да поклатя глава в знак на несъгласие, като по този начин исках да накарам ангела да разбере, че в момента за мен представлява неудобство да се съглася с напълно уместното му искане. Само, че веднага, щом спрях да поклащам глава, Фърфи по потойфелите. Извика грамогласно ангелът. Изричайки тези думи, той преряза въжето на балона, на което висях, и понеже в този момент бяхме точно над къщата ми, построена отново, докато траеха моите странствания, стана така, че паднах надолу с главата в широкия комин и се приземих в огнището на трапезарията. Щом дойдох на себе си, защото падането напълно ме беше зашеметило, видях, че е 4 часа след полунощ. Проснал се бях там, където паднах от балона. Главата ми беше заровена в пепелта на огъсналия огън, докато краката ми бяха върху парчета от преобърната масичка и остатъците от разнообразните неща за десерт, заедно с онзи вестник. Няколко щупени чаши и пръснали се на парчета бутилки, както и празна кана от шидамски кешвасер. Това бе отмъщението на Ангела на необичайното. Деловият човек. Душата на сделките е методичността. Стара поговорка. Аз съм делови човек. Методичен съм. В крайна сметка именно методичността върши работа. Ала няма други хора, които да презирам толкова много от цялото си сърце и душа, колкото добре известните ви екцентрични глупаци, прещещи за методичността, без да я разбират, придържащи се стриктно към правилата и оскверняващи нейния дух. Тези хора винаги вършат най-неподходящите неща по начин, който наричат системен. Точно тук, схващам това, е несъмненият парадокс. Истинската методичност се отнася само до обичайното и очевидното и не е приложима към утрей, към странното. Каква определена идея би могъл да използва някой за изрази като методичен първеню или систематичен кръшкач? Схващанията ми по темата не винаги са били толкова ясни, колкото са сега, а и аз не бих преуспел чак толкова, ако за щастие, когато бях съвсем малко момче, не се беше случило происшествие. Старата ми бавачка, Ирландка с добро сърце която няма да забравя в завещанието си, един ден, когато вдигах повече шум от обикновено, ме хвана заглезените, завъртя ме два-три пъти, проклеме, че съм такъв, пискрив разбойник, а после разби главата ми в една от колоните за балдахина на кревата. Винаги казвам, че това реши моята съдба и ми донесе късмет. Веднага началото ми излезе огромна цицина и тя се превърна в най-хубавия символ нареда в летния ден. Така се появи силният ми интерес всичко да е систематично и правилно. А това ме направи знаменития делови мъж, който съм сега. Ако има нещо, което мразя на този свят, то е геният. Гениите са закоравели тъпаци, колкото по-голям е геният, толкова по-забележителен тъпак е, и това е правило без каквото и да е изключение. Най-вече защото от гения не може да направиш делови човек, както и да измъкнеш пари от еврейн или индийско орехче от борова шишарка. Такива създания винаги стигат под опирателната до някоя фантастична служба или до нелепи разсъждения, които нямат нищо общо с това дали те са уместни, и работата, с която се занимават, изобщо не се приема като делова. По тази причина такива хора веднага се познават по естеството на своите занимания. Ако някога видите мъж, занимаващ се с покупко продажби, който е манифактурист, търгува с памук или тютюн или е намерил необикновено занимание, ако е някой който се кани да отвори магазин за текстил, да произвежда сапун или нещо подобно, ако се прави на адвокат, железар или лекар, на нещо по-особено от обичайното. Накратко, ако някога срещнете самонадеян човек, който през глава се хвърля в производството на лъчена кожа, ленени драперии или кучешко месо, може незабавно да го окачествите като гении, а после, по правилото, че героите на едно произведение трябва да се трима, като тапак. Аз обаче по никой начин не съм гений. Аз съм обикновен делови човек. Търговският ми дневник, а изчетоводната ми книга могат веднага да го докажат. Те са добре водени, макар това да е моето мнение, и понеже се старая да бъда точен и благовъзпитан, всичко свършвам на време. Нещо повече, винаги заниманията ми са били в унисон с обичайните занимания на моите събратя. При това не се чувствам ни най-малко задължен на малоумните си родители за тези работи, защото те несъмнено щяха в крайна сметка да ме превърнат в истински гении. Ако моят ангел-хранител не се беше появил на време, за да ме спаси. В една биография истината е всичко, а в една автобиография още повече, но при все това почти не се надявам да ми повярват, че когато бях на около 15 години, баща ми ме прати да работя в кантората на човек, когато нарече уважаван комисионер и търговец на Железария, който върши голяма работа. Вършеше, само че голямо дрън-дрън. Последствието от тази грешка обаче беше... Че след 2-3 дни се наложи да ме пратят при откачените ми родители с тежък пристъп на треска и ужасна, опасна болка в челото, все около моя символ на реда. В случая малко остана да се спомина, месец и половина бях взел дал. Лекарите вдигнаха ръце от мене и така нататък. Ала, макар че страдах много, аз в крайна сметка бях доволен. Отървах се и не станах, уважаван комисионер и търговец на железария, който върши голяма работа. Така че бях благодарен на цицината, която се оказа средството за моето спасение, както и на добросърдечната жена, която остави това средство на мое разположение. Повечето момчета бягат от къщи на 10-12 годишна възраст, но аз изчаках, докато станах на 16. Представа нямам какво щеше да се случи с мене тогава, ако не бях чул как старата ми майка говори, че трябва да се оправям сам, като се заема да търгувам с бакалски стоки. Да търгувам с бакалски стоки, помислете си само. Реших веднага да избягам и да опитам да си намеря някаква прилична работа, като престана да обръщам внимание на капризите на ексцентричните ми стари родители, за да избегна риска в крайна сметка да ме превърнат в гении. Успях чудесно да осъществя плана си още с първия опит и по времето, когато наближавах 18, вече работех усилено и успешно като жива реклама на Шивашко ателие. Съумях да се освободя от тежките задължения на тази професия единствено като строго се придържах към система, оформяща насоката, в която разсъждавах дейността ми, а и балансът за нея се характеризираха с добросъвестна методичност. В случая точно методичността, а не парите ме направиха човек, поне онова от мене, което не бе изградено от шивача, за когото работех. Всяка сутрин в 9 часа отивах при него, за да получа дрехите за деня. В 10 вече бях на някое място за разходка на светското общество или другаде, където се забавляват много хора. Точното и отмерено завъртане на красивата ми фигура, за да може постепенно да се види всяка част от костюма на гърба ми, предизвикваше възхищението на познавачите в тази област. Още по обед водех клиент в къщата на работодателите ми, Мосю Фасон и Мосю Пак Заповядай. Казвам това с гордост, но и със сълзи в очите, защото началниците на фирмата се оказаха най-долни неблагодарници. Дребната сума, за която спорихме и заради която накрая се разделихме, не можеше от никоя гледна точка да се приеме за надута от човек, който е наясно естеството на тази работа. В този смисъл изпитвам известна гордост и задоволство, че ще позволя на читателя сам да се увери. Сметката беше следната. От Питер Профит, жива реклама, до Мусю Фасон и Мосиу пак заповядай, шивачи търговци. 10 июли Разходка, както обикновено, с довеждане на клиент. 25 цента, 11 юли. Разходка, както обикновено, с довеждане на клиент. 25 цента, 12 юли. Залъжа втора степен, повреден черен плат, продаден за прозрачен зелен. 25 цента, 13 юли. Залъжа първа степен, относно свръхкачество и размер, тънък сатиниран шаяк, рекламиран като сукно. 75 цента, 20 юли. Закупуване на чисто нова висока ленена мъжка якав в контраст с сива панделка, Питър 2 цента. 15 август обличане на двойно подплатен редингот с скъсени пешове, при температура 206 градуса на сянка. 25 цента. 16 август, 3 часов престой на един крак за показване на последна мода раирани панталони, по 12 1 втора цента за два кръчола на час. 37 1 втора цента. 17 август разходка. Както обикновено, с довеждането на клиент, корпулентен. 50 цента. 18 август разходка, както обикновено, с довеждането на клиент със средни размери. 25 цента. 19 август разходка, както обикновено с довеждането на клиент, дребен мъж лошо заплащане. 6 цента. Всичко 2 долара 96 цента и 1 втора. Сумата, за която най-вече имаше спор по тази сметка. Беше изключително умерената цена от 2 цента за мъжката яка. Имате честната ми дума, че това беше разумна цена за яка. Ставаше дума за една от най-чистите и красиви якички, които бях виждал, и имам основателна причина да смятам, че благодарение на нея бяха продадени 3 Питършама. възрастният партньор във фирмата обаче държеше да се признае само 1 цент за тази покупка и лично се зае да докаже начина по който 4 от тези аксесуари с еднакви размери могат да излязат от хартия с размери 33 на 44 см. Излишно е да казвам, че беше въпрос на принцип да отстоявам мнението си. Деловата работа изисква към нея да се подхожда по делови начин. Не съществуваше система, по която да ми бъде отнет един законно изкаран цент, чиста 5 0% измама. В никакво отношение това не говореше за методичност. Тутък си напуснах работата си за Мусю Фасон и Мусю Пак Заповядай и се посветих на в окото, една от най-доходните, уважавани и независими професии. Сега отново участие вземаха моята почтеност, економичност и строги делови правила. С времето търговията, с която се занимавах, процъфтя и скоро станах известен като новатор. Истината е, че никога не се хванах да правя ефтини номера. А опорито продължих да се занимавам с добрата стара рутина на призванието призвание, към което несъмнено щях да се придържам и в сегашния момент. Ако не се беше случило незначително происшествие, докато извършвах една от обичайните делови операции на професията. Както знае всеки интелигентен човек, винаги, когато някой богат и стар големец, блуден наследник или банкова корпорация се воодушевят от идеята да построят дворец, на света няма нищо, което да ги спре. Този факт е в основата на града Фукото. Така че щом някой от участниците започне да осъществява проекта за строешния, търговците, се стараем да си осигурим някое хубаво кътче от участъка, първокласно местенце на съседен участък или точно пред строежа. Успеем ли, чакаме, докато не построят на половина двореца, и после плащаме на известен архитект да издигне точно отсреща му живописна колиба от кал като по източния бряг, Холандска пагуда или какъвто и да е изобретателен и причудлив градеж ескимоски, на индианци кикапу или на хотентоти. Естествено, не можехме да разрушим построеното без заплащане, което да е най-малко 500% по голямо от стоеността на участъка и на мазилката. Нали така? Този въпрос задавам. Задавам го на деловите мъже. Нелогично е да смятаме, че можем. Обаче имаше една мошеническа корпорация, която поиска да направя точно това, точно това. Не отговорих на абсурдното им предложение, разбира се, но сметнах за свой дълг същата вечер да отида и да опуша с лампа целия им дворец. Заради стореното тези предкоумни злодеи ме тикнаха в затвора, а когато излязох, господата от бранша града в окото нямаха друг избор, освен да прекъснат връзките си с мене. Наложи се да си въдя хляба с нападения и побои което не подхождаше особено на крехкото ми но се заех да го върша добросъвестно и тук, както и в миналото. Извлякох полза от създадените от милата ми стара бавачка строги навици да бъда методичен и точен. Ако пропусна да я спомена в завещанието си, наистина ще бъда сред най-недостойните мъже. Като се придържах, както казах, към строга систематичност във всичките си начинания и редовно използвах точно регламентираните счетоводни книги. Успях да превъзмогна не едно сериозно затруднение и да заема много достойно място като професионалист. Истината е, че малко търговци в моята сфера сключваха по-добри от моите изгодни малки сделки. Ако препиша една-две страници от търговския си дневник, това ще ми спести нуждата да се хваля една презряна дейност, която не е присъща на възвишените мъже. А търговският дневник е документ, който не лъже. 1 януари нова година. Срещнах на улицата Ръв, беше Гроги. Зап, той става. Скоро след това срещнах глът, пиян, та две не вижда. Зап, и той върши работа. Записах и двамата в щетоводната си книга и отворих сметка на всеки. Втори януари видях ръв на борсата, отидох до него и стъпих на единия му парец. Той сви умрук и ме повали на пода. Хубаво. Подир малко станах. Имам известно затруднение с чантата, мой адвокат. Искам да получа хиляда за нанесени щети, а той казва, че за един обикновен и умручен удар не може да измъкнем повече от 500. Зап, ще се отърва от чантата, изобщо не е систематичен. 3 януари отидох в театъра да търся глът. Видях го да седи в странична ложа на втори балкон, между една дебела и една слаба дама. През театрален бинокъл наблюдавах целия ред, докато не видях, че дебелата дама се изчерви и прошепна нещо на гъ. Тогава отидох до ложата и застанах с нос в обхвата на реката му. Не посегна към него, изобщо. Избърсах си носа и отново опитах, нищо не последва. Тогава седнах и намигнах на славата дама, при което изпитах висше доволство, че глът ме хвана за врата, вдигна ме и ме запрати от тата креда. Вратът ми е с разместени прешлени, десният крак сериозно щупен. Прибрах се у дома безмерно радостен, изпих бутилка шампанско и записах младия мъж в четоводната си книга срещу пет хиляди. Чантата каза, че това стига. 15 февруари. Делото срещу господин Ръв се провали. Може да се види, че записаната в дневника ми сума е 50 цента. 16 февруари злодеят глът ми подхвърли 5 долара като подарък. Разноски по делото – 4 долара и 25 цента. Чисти приходи, въжа дневниками ми, 75 цента. Несъмнено има печалба, и то за много кратък период, от не по-малко от 1 доллар и 25 цента, само за случаите с ръв и глът. Най-сериозно уведомявам читателя, че преписът е направен от случайно избрани пасажи за сделки в дневниками. ми. Алай има една стара приказка, и то вярна, че парите са нищо в сравнение със здравето. Оказа се, че изискванията на професията са прекалено големи за състоянието ми на слаботелесен и когато най-после открих, че вече изобщо не съм във форма и по тази причина не съм съвсем наясно как да постъпвам, а и че на улицата ме срещнат приятели, които направо не могат да познаят в мене Питер Профит, хрумна ми, че най-целесообразното нещо, до което мога да прибягна, ще е, ако успея, да променя сферата, в която работя. Тогава насочих вниманието си към окалването, което продължи няколко години. Най-лошото на това занимание беше, че допада на прекалено много хора, и в резултат съперничеството е прекалено голямо. Разбира се, всеки не невежа, открил, че няма достатъчно мозък, та да си пробие път като жива реклама, като самодоволен последовател на града в окото или като човек, предизвикващ побой, смята, че от него ще излезе много добър калтак. Обаче никога не е имало по-погрешна представа от тази че не се иска ум, за да укаряш някого. Главното е, че нищо не може да се направи по въпроса, ако човек не е методичен. Самият аз го правех само надребно, но старите ми навици за систематичност ме понесоха по течението. Най-напред много внимателно избирах кръстовището и никога не остарях метла в друга, освен в тази част на града. Стараях се също да имам под ръка хубава малка локва, до която мога да стигна за миг. По този начин станах известен като човек, на когото може да се има доверие, а това, както знаете, е наполовина спечерена битка в тези сделки. Не се случи да не ми хвърлят някоя пара, за да прекусят кръстовището с чисти панталони. И понеже деловите ми навици в това отношение бяха добре разбирани, никога не видях опит да бъда измамен. Ако се беше случило, нямаше да го понеса. Самият аз не гледах да надхитря никого, затова и не позволявах на никого да се прави на умряла лисица. Разбира се... Не разполагах със средство против банковите мошеничества. Банките обаче не са отделни хора, а корпорации, а корпорациите, както е добре известно, нямат тела, които да срита човек, нито души, които да изгубят. Това занимание ми носеше пари, но в един злочест миг бях принуден да премина към с Куче, подобна професия, но далеч не толкова уважавана. Работното ми място наистина беше отлично, в центъра, и разполагах с превъзходни четки и отлична вакса. Малкото ми куче беше доста дебело и склонно към всякакви приумици. От дълго време участваше в тази история и бих казал, че беше наясно с нещата. Обикновено постъпвахме последния начин, след като се беше овъргалял хубавичко в калта. Помпей сядаше да чака до врата на някой магазин, докато не забележеше да се приближава конте с лъскави ботуши. Тогава тичаше да го пресрещне и отъркваше веднъж вашкузината си в ботушите. Контето започваше да си перугатни и се оглеждаше за ваксаджия. Аз се оказвах точно пред очите му, звак са и четки. Само за минута работа получавах 6 пенса. Това ме задоволяваше на пълно известно време, защото ми стигаше, но кучето ми беше алчно. Отделях му една трета от припечеленото, но го подучиха да иска половината. Нямаше как да се съглася, поради което се скарахме и се разделихме. Подир това известно време опитах в свирене с преносим орган и трябва да кажа, че беше много доходно. Работата е проста, ясна и не изисква специални способности. Латерна може да се намери съвсем ефтино, а за да се сложи вред, човек трябва да я отвори и 3-4 пъти да удари силно с механизма. За нуждите на работата звученето се подобрява повече, отколкото можете да си представите. Направи ли това човек, остава му само да се движи с латерната на гръб, докато не види насипани по земята стърготини и овито с кожа чукало на входната врата. Тогава спира и въртирачката, като изглежда така. Всяка смята да остане там и да свири до деня на страшния съд. След време се отваря прозорец, някой хвърля 6 пенса с молбата да млъкне и да върви по-нататък. Сигурен съм, че някои свирачи на латерна са се съгласявали да се махнат за тази сума, но самият аз държах никога да не приемам по-малко от ширинг. С това занимание постигнах много, но кой знае защо понякога не бях съвсем удовлетворен, така че накрая го изоставих. Истината е, че условията на труд не бяха изгодни, нямах маймунка, а улиците бяха страшно кални, обитателите е страшно нахални и имаше безброй мърлеви момченца. Няколко месеца бях безработен, но накрая успях, поради големия си интерес, да си осигуря място във фалшивата поща. Задълженията ми там бяха прости и носеха известни приходи. Например, много рано сутрин трябваше да си подготвя пакет с фалшиви писма. От вътрешната страна на всяко писмо драсвах няколко реда по тема, която ми хрумнеше и изглеждаше достатъчно загадъчна, като слагах подписанията името Том Добсън, Боби Томпкинс или нещо от тоя род. След като сгънех листа, го залепях и слагах фалшири пощенски малки от нью Орлинс, Бенгалия, Ботаническия залив или някое друго много далечно място, а после правех всекидневната си обиколка така. Сякаш много бързах. Винаги остарях писмата в големи къщи за да ми плащат за почтенската услуга. Плащаха за писмата, без да се поколебаят, особено ако със същия прик можеше да се изпрати отговор, какви глупаци са хората. И от моя страна не беше проблем да завия за тъгъла, преди да се отворили писмото. Най-лошото на заниманието ми беше, че се налагаше много да обикалям, да бързам и често да сменям маршрута. Освен това имах сериозни огризения на съвестта. За мен е нетърпимо да чувам, че някой вреди на обикновени хора, и това че целият град проклинаше Том Добсън и Боби Томпкинс, наистина ми изглеждаше ужасно. Отвратих се и си измих ръцете от цялата тази работа. Осмото ми и последно начинание се състоеше в развъждането на котки. Открих, че това е много приятна и доходоносна работа, която изобщо не ме затрудняваше. Знае се, че навсякъде в областта е пълно с котки, толкова много са, че неодавна на последното важно заседание на Конгреса беше внесена петиция за ограничаването на броя им. С множество подписи на уважавани граждани. В споменатото време съставът на законодателното тяло беше неочаквано добър и след като стигнаха до редица мъдри и смислени решения, за венец на всичко се заеха из Кутежкия закон. В първоначалния си вид той предлагаше награда за котешки глави, по 4 цента на глава, но Сенатът успя да гласува поправка на главния член и да замени глави супашки. Тази поправка беше толкова на място, че камарата на представителите я прие единодушно. Веднага, щом губернаторът подписа законопроекта, аз вложих всичките си средства в купуването на котки и котенца. Отначало можех да си позволя да ги храня само с мишки, които са ефтини, но постепенно открих, че най-подходящо е да им давам телешки глави. Опашките им, на определената от конгреса цена, сега ми носят добър доход. След като открих начин с използването на емакасаровата помада за коса да получавам три реколти годишно, а освен всичко друго порасналите котки свикват съставащото и предпочитат придатъците им да бъдат отрязвани. По тази причина се смятам за преуспел и се оглеждам за имот в провинцията, край река Хацан, Джек Лондон, проклетията, като говорим за мечки. Кралят на Клондайк замислено млъкна и хората от групата на хотелската веранда примъкнаха поблизо столовете си. Като говорим за мечки и продължи той, знае се, че в северните области има различни видове. Например през лятото толкова много от тях се скупчват край малката пели, за да ядат сьомга, че човек не може да наеме нито индианец, нито бял, за да стигне по-далече от разстоянието, изминавано за един ден. А високо в планините Рампарт има необикновена мечка, която наричат дълго крака гризли, защото се катери по склоновете още от времето на всемирния потоп и задните и крака са два пъти по-дълги от предните с които се изкачва. Когато е разярена, тази мечка може да надбяга тамошните едри зайци. Дали е опасна? Боже, как ще е опасна! Човек само трябва да тича по заобиколен път надолу по хълма, и то в обратната посока. Нали разбирате, това кара дългите крака на господин мечока да са насочени нагоре по склона, а късите надолу. Да, доста особено създание е, но бях почнал да ви разказвам нещо съвсем друго. По горното поречие на Юкун има друг вид мечка гризли, със съвсем нормални крака. Наричате проклетия и лошият инрав отговаря на нейните големи размери. Само през ума на бели глупаци може да мине мисълта да ходят на лов за тази мечка, индианците проявяват достатъчно разум. Има обаче едно нещо за проклетиите, което човек трябва да знае, такава мечка никога не отстъпва пътеката си на просто смъртно създание. Ако виждате, че иде, и искате да отървете кожата, не и пречете да мине. Не гори сторите, ще имате неприятности. Ако срещне на пътя си дори самия Ехова, няма да отстъпи и един инч. Да, проклетията проявява голям егоизъм, повярвайте ми. От собствен опит знам всичко това. Нищо не знаех за мечките, когато попаднах в този край. Само на млади години бях виждал група канеленокафяви мечки, както и от древните черни, а те изобщо не са страшни. След като белязахме участъка си, качих се на хълма, за да потърся подходящо парче от березов ствол, от което да измайсторя дръжка за брадва. Оказа се, обаче, доста трудно да открия точно каквото ми трябваше. Затова не спрях да вървя и вървя в близо 2 часа. Не бързах да избера нещо, защото се бях запатил надолу към река Форкс, където щях да взема назаем парче дърво от стария Джуджи. Натръгване бях пъхнал в джоба си два сухара от квасено тесто и малко осорен бекон, в случай, че огладнея. И ще ви призная, че обедът ми свърши добра работа още преди да го изям. След време попаднах на много подходяща млада бреза посред група си борове. Тък му замахвах с брадвата, когато погледнах надолу по хълма. Право към мене идеше, полюшвайки се, голяма мечка. Беше от проклетиите, само че тогава аз не знаех почти нищо за тия мечки. Казах си, гледай само как ще я оплаша, и останах скрит сред дърветата, за да не ме види. Изчаках, докато дойде на стотина стъпки от мене, после изтичах на поляната. Взех дърева, уов, уов. и очаквах да хукне обратно като светкавица. Да хукне обратно ли, мечката само надигна глава, за да се огледа по-добре, и продължи да се приближава. Изревах още по-силно, уов, ууф, ууф, но тя не спря да върви. Дявол те взел. Я се аз. Ще те накарам да се махнеш от пътеката. Грабнах си шапката и като я размахвах и виках, тръгнах по пътеката да я пресрещна. Една голяма захарна на Ела беше съборена от силен вятър и височината и стигаше до гърдите ми. Спрях се точно зад нея, докато проклетията все така идеше. Изкрещех като команч, когато се надигна, за да се прехвърли през ствола, и запратих шапката си право в муцуната ѝ. После се изпарих. Ще знаете, че заобиколих края на ствола и хупнах надолу по хълма с бясна скорост, но старата проклетия идваше все поблизо с всеки скок. В ниското, на четвърт миля от гората, имаше широко, открито място, пълно с тревни туфи. Знаех, че ако се подхлъзна, с мене е свършено, но скачах само по височинките и направо не виждах къде стъпвам, а старата дяволица сумтеше нетърпеливо подиреми. По средата на пътя се протегна да ме докопа като отрасно едната ми му касина. Да ви кажа, точно тогава се напънах да измисля нещо. Знаех, че ще ми види сметката и никога няма да стигна до безсталака. затова измъкнах нещастния обед от джоба си и го хвърлих към нея, както тичах. Не погледнах назад, докато не стигнах до гората, и тогава видях, че лапа сухарите по начин, който никак не изглеждаше приятен, като си има предвид колко близо беше до мене. Не забавих ход. Ни най-малко. Тичах по пътеката колкото сила имах. Алатък му когато пътеката зави, а аз се носех като вятър, както можете да предположите, изведнъж видях, че по средата на пътеката пред мен иде друга проклетия. Мечката ме забеляза, нададе рев и продължи да тича. Мигновено се обърнах и поех обратно по пътеката два пъти по-бързо, отколкото наидване. Докато вторият звяр повтеше след мене, напълно забравих първата мечка. Подир малко обаче я видях да се задава в моя посока доста спокойно, вероятно се чудеше какво ми се е случило, както и дали съм вкусен колпото обеда си. Ами да, щом ме зърна, пролича си, че много се зарадва, след което взе да ме приближава с скокове. Изрева, а след нея изрева и мечката зад гърба ми. Стрелнах се в страни от пътеката, хвърлях се насамна там и се мятах в гъсталака като подилял. В този момент вече направо се бях побъркал, струваше ми се, че навсякъде около мен е пълно с проклетии. Следващото, което усетих, беше, че насреща ми в гъстите капинови храсти има нещо. После нещото меца пардуса и се приближи плътно. Още една проклетия. Точно там и в този миг разбрах, че със сигурност е дошъл краят ми. Но се приготвих да се боря до смърт и ревът, яростта и атаките, които последваха, сигурно бяха най-страшните, виждани някога. «Божичко! Помощ, жено!» Извика мечката. Погледнах я и видях, че е човек, когато пердаше без почивка. «Взех те за проклетия», казах му аз. Той се поокопи ти, погледна ме и каза. «И аз те взех. Помислих, че ме преследваш, и се скрих в капинъка. Затова сме се объркали и двамата. По това време на пътеката вече цареше ужасна суматоха, така че не изчакахме, за да даваме обяснения». Същия следобед извикахме джогии, взехме пушки, заредени за мечки, и се върнахме на мястото. Може и да не ми повярвате, обаче когато стигнахме там, видяхме, че и двете проклети и лежат умрели. Излезе, че като сме избягали от гъстъка, те се сблъскали и никоя не искала да отстъпи пътя на другата, за това се били до смърт. Така става с мечките, както казах преди малко. Джерамка, Джерам, мъжът, който не вярваше в късмета. Качи се Фипсуич със седем различни вестника под Мишница. Забелязах, че всеки от тях предлага застраховка на читателите си за смърт или телесна повреда при железопътно происшествие. Нареди багажа на рафта горе, а свалената си шапка остави на съседното място. се главата си с червена копринена кърпичка, а после се зае да изписва името и адреса си върху всеки от седемте вестника. А седях среща му и четях пънч. Когато пътувам... Винаги си нося брой от утвърденото хумористично списание. Смятам, че успокоява нервите. Когато минаваше край железопътните стрелки на еманинтри, влакът се лашна и една подкова, която мъжът внимателно бе оставил на ръвта над главата си, се провря през мрежата извън издрънча, отрейки главата му. Пътникът нито се изненада, нито се ядоса. Натисна мястото с кърпичката си, за да не кърви, наведе се, вдигна подковата, погледне Както ми се стори, с известен укор и я изхвърли спокойно през прозореца. Силно ли ви удари? Попитах го аз. Въпросът беше глупав, казах си го гофмига, когато го изрекох. Подкувата тежеше поне три фунта, беше забележително голяма и тежка. На главата на мъжа пред очите ми нарастваше цицина. Само идиот не би забелязал, че е бил ударен силно. Очаквах да ми отговори сърдито. На негово място точно така щях да постъпя. Той обаче явно сметна интереса ми за естествен и любезен израз на съчувствие. Да, но не кой знае колко. А за какво ви беше подкувата? Попитах аз, защото не е обичайно човек да носи подкува. Беше на пътя пред гарата, обясни мъжът. Взех я за късмет. Разгана изгана отново кърпичката, за да опре на подотината по повърхност, като промърмори нещо добродушно за неведомото провидение. Да, добави той, случвало се е да имам късмет но това никога не завършваше добре. Роден съм в сряда, а това, както сигурно знаете, е най-щастливият ден, на който може да се роди човек. Майка ми остана вдовица и никой от роднините ни не си мръдна пръста за мене. Казваха, че да помагаш на родения в сряда е като поговорката, че няма нужда да се носят въглища в Нюкасъл, защото си имат. Когато почина, Чичо ми остави всичките си пари на брат ми сам като малка компенсация, че се е родил в петък. Аз получих единствено съвети относно задълженията и отговорностите, когато получа богатството. И настойчиви молби да не пренебрегвам онези, които ще имат претенции към мен, щом за богатея. Мъжът замълча, докато сгъваше различните застрахователни вестници, които прибрава вътрешния джоб на сакото си. Казват, че някои черни котки и продължи той също носят късмет. Само каква от черна по черна котка ме сподири до жилището ми на улица, Болсувър, първата вечер, когато преспах там. А ли ви късмет? Попитах аз, като видях, че е млъкнал. Погледът му стана отнесен. Е, разбира се, това остана под въпрос, замислено отвърна той. Може би никога нямаше да свикнем един с друг, винаги има такава вероятност. Но въпреки всичко ми се ще да бях опитал. Мъжът гледаше през прозореца и известно време нямах желание да се натрапвам, докато го занимаваха тези очевидно мъчителни спомени. Все пак какво стана? Осмених се да попитам накрая. Той се от унеса и каза, А, нищо особено не стана. Наложи и се да отсъства от Лондон известно време, за това ми остари канарчето, което гледаше, за да се грижа за него. Е, вината не е била ваша, изтъкнаха аз. Може би, съгласи се той но поради това охладняхме и другите бързо се възползваха. Предложих и да вземе котката, добави той, но повече на себе си, отколкото на мен. Седяхме и пушехме в мълчание. Усещах, че утешителните думи на един непознат ще прозвучат фалшиво. Шарените коне също носят късмет, подхвърли мъжът, като почука слулата си по рамката на прозореца, за да падне пепелта. Имах някога такъв кон, а той какво направи? Загубих най-хубавата служба в живота си, беше краткият отговор. Губернаторът ме задържа на работа много по-дълго, отколкото можех да очаквам, но няма как да не се освободиш от човек, който непрекъснато е пиян и дава лошо име на фирмата. Така е, съгласих се аз. Да си призная, главата ми не издържа, продължи той. За някой това не би било от голямо значение, но на мен и една чаша стига, за да ме разстрой. Никога не съм носил на пиене. Защо пиехте тогава? Упорствах аз. Конят не ви караше да пиете, нали? Не, не е това, взе да обяснява той, като леко галеше буцата, вече с размерите на яйце. Животното принадлежеше на мъж, който предприемаше пътувания, свързани с виното и концентратите, свикнал да се отбива по работа във всяка кръчма, появила се на пътя му. В резултат човек не можеше да накара кончето да отмине кръчма, поне аз не можех. Усещаше ги от четвърт миля и спираше право пред вратата. От начало му се противопоставях, но отиваха 50 минути, докато го принудя да се махне, а през това време наоколо се събираше народ и прареха залози. Мисля, че може би щях да оставя така нещата, ако един ден на отсрещната страна на улицата не се спря държател, който изнесе на тълпата лекция по въпроса. Наречеме пилигрима, а коня, аполион или нещо такова, и не спря да крещи, че трябва да се бия с него за небесната корона. Подир това ни нарекоха, поли и пилигрима, които се бият за короната. Това истински ме подразни и когато конят спря на следващата кръчма, слязох и казах, че искам два скоча. Така беше сложено началото. Нужни ми бяха години, за да се отърва от този навик. Обаче нещата останаха все същите, продължи мъжът. Само две седмица след първата случка получих от работодателя си гъска, тежаща 18 фунта, като кореден подарък. Е, това не може да ви е навредило, подхвърлих аз. То все пак е късмет. На времето така казаха и другите чиновници. До тогава не се беше случвало стария джентлмен да даде някому нещо. Казаха, допадаш му. Късметлия си, той дълбоко въздъхна. Усетих, че ще последва разказ. Какво направихте с гъската? Попитах аз. Там е работата. Каза той. Не знаех какво да направя. Беше 10 часа на бъдни вечер, той ми я даде тът му когато си тръгвах. Докато му помагах да си облече Балтона, каза, Бейгълс, братят ти Длинг, ми пратиха гъска. Много любезно от тяхна страна, но на мене не ми трябва. Ти я вземи. Разбира се, аз му благодарих и много се зарадвах. Той ми пожела, весела кореда. И си тръгна. Увих и вързах онова нещо в кафява хартия и го взех под мишница. Беше хубава птица, но тежеше. Предвид обстоятелствата и понеже това ставаше по кореда, реших да се почерпя с чаша бира. Влязох в тиха и малка кръчма на ъгъла с и оставих гъската на плота. Ей, че е голяма! Рече кръчмарят. Утре ще си хапнете до насита. Думите му ме накараха да се замисля и за пръв път ми хрумна, че не искам тази гъска, че изобщо не ми трябва. Канех се да прекарам почивните дни в Кент, с родителите на моята млада дама. Младата дама е дамата с канарчето ли? Попитах аз. Не, отвърна той. Канарчето беше на предишната. Казвам ви, че точно гъската развали работата. Нейните родители имаха голяма ферма, щеше да е нелепо да им занесе гъската, а не познавах в Лондон човек, на когото да я дам. Така че, когато съдържателят се приближи отново, попитах го дали не иска да я купи. Казах му, че я давам ефтино. На мен самия не ми трябва, вкъщи имам вече три гъски, осведоми ме той. Може би някой от господата тук ще каже колко дава. И се обърна към двама приятели, които седяха и пиеха джин. Видяха ми се хора, които нямат пари и пиле да купят. Полпърпаният обаче каза, че иска да види гъската, и аз развързах пакета. Огледа птицата доста обстойно, подложи ме на кръстосан разпит за да разбере откъде имам този пакет, и накрая изсипа отгоре му половин чаша джин и вода. После ми предложи два шилинга и половина за гъската. Това толкова ме ядоса, че взех кафявата хартия и връвта в едната си ръка, а птицата в другата, и без да кажа дума, излязох право навън. Известно време носих гъската така, защото бях изнервен и ми беше все едно как я нося, но после се успокоих и започнах да си мисля, че изглежда много смешно. Един-двама хлопъци очевидно забелязаха същото. Спрях под един уличен фенер и се опитах да увия гъската и да я вържа отново. Освен всичко друго имах чанта и чадър, и първото, което се случи, беше, че изпуснах пакета в канавката, което със сигурност можеше да се очаква от мене, след като се опитвах да нося четири различни неща и три ерда връв само с две ръце. Заедно с гъската вдигнах и квърта кал и повечето от нея полепна по ръцете, подрехите и по голяма част от кафявата хартия. После завалядащ, грабнах всичко и тръгнах към най-близката кръчма, където смятах да поискам още връв, да опаковката да стане както трябва. Кръчмата беше препълнена. Пробих си път и хвърлих гъската на плота. Мъжете, намиращи се най-близо, спряха да разговарят, за да погледнат какво оставям, а младокът, застанал точно до мен, каза, направо я уби. Сигурно съм изглеждал леко превъзбуден. Имах намерението да опитам да я продам и в тази кръчма. Но хората там очевидно не ставаха за това. Изпих пинта Ейл, защото се чувствах малко уморен и разгорещен, остъргах колкото можах кал от гъската, направих нов пакет и излязох навън. Прекосих улицата и на ум ми дойде чудесна идея. Реших, че ще разиграя птицата на томбола. Веднага се заех да открия място, където е възможно да стане нещо такова. Идеята ми струва 3-4 чаши уиски, защото усещах, че не ми се пие повече бира, а това е нещо, което веднага ме разстройва, но накрая намерих точно онова, което ми трябваше. Тиха и уютна кръчма в приятна малка къща до Гусуел Роут. Обясних на съдържателя какво съм намислил. Той каза, че не възразява, но очакваше да почерпя в последствие всички присъстващи. Отвърнах, че ще го сторя с удоволствие, и му показах птицата. Не изглежда много добре, каза мъжът, който беше от Деваншар. А, дребна работа, уверих го аз. Случайно я изпуснах. Всичко ще се измие, пък и доста странно мирише. Откълта е, обясних аз. Знаете каква е лондонската кал? Освен това един мъж е заляз джин. Но нищо няма да се усеща, когато я сготвят. Е, рече кръчмарият, не мисля, че ще участвам, но ако на друг му харесва, негова работа. Никой не изглеждаше въодушевен. Лично аз сложих началото с 6 цента и си взех билет. Прислужникът доброволно се съгласи да следи за подготовката и успя да привлече за участие още петима мъже, макар че доста се противяха. Аз печелих гъската и купих пиене за 32 цента. Когато си тръгвах, някакъв обрижен мъж, хъркъщ въгъла, изведнъж се събуди и ми предложи за нея 7,5 цента, защо точно 7,5, изобщо не разбрах. Щеше да я вземе и никога повече да не я видя, а тогава животът ми можеше да бъде различен. Аласът съдбата винаги е била против мене. Отговорих, може би прекалено надменно, че не представлявам кореден фонд за бедстващи, и напуснах кръчмата. Времето напредваше, а до жилището ми имаше много път. Взе да ми се иска никога да не бях виждал птицата. В този момент прецених, че тежи 36 фунта. Хрумна ми да я предложа на птицепродавец. Започнах да се оглеждам за магазин, докато не намерих един на улица Емидалтъм около не се виждаха купувачи, но както викаше мъжът, човек можеше да си помисли, че върти цялата търговия в Кларка Ноел. Извади гъската от опаковката и я оставих на щанда пред него. Какво е това? Попита той. Гъска, отвърнах. Ще ви я дам ефтино. А той хвана птицата за шията и ме замери с нея. Отдръпнах се, но ме улучи отстрани на главата. Ако никога не се ви удряли по главата с гъска, няма как да знаете колко боли. Вдигнах я и го цапърдосах в отговор, при което се приближи полицай с обичайния въпрос. Е, за какво е цялата тази работа? Обясних фактите. птице застана в края на тротуара и ни прекъсна безцеремонно. Погледнете този магазин, каза той. 12 без 20 и вътре висят 7 дозини гъски, които искам да продам, а този тапак ме кара да купя още една. В този момент схванах, че идеята ми е била глупава, последвах съвета на полицая. Взех гъската и си тръгнах, без да вдигам шум. А после си казах, ще я подаря. Ще избера някой бедняк, който я заслужава, и ще му дам проклетата птица. Минах край много хора, но никой не ми се стори достатъчно подходящ. Може да се дължеше на времето, а може и на квартала, но не ми се струваше, че срещнатите заслужават да получат птицата. Предложих я на мъж на улица, джът, който ми се видя гладен. Оказа се, че това е пиян обесник. Говорих му, а той не ме разбираше, след което ме последва, като сипеше обиди на висок глас, докато не забеляза, че улицата завива, и тогава пое по площад, Тависток, като продължи да крещи, но на друг мъж. На, Юстън Роут, спрях недохранено момиченце и настоях да вземе гъската. То викна, как не? И избяга. Чух пискливия му глас, докато крещеше по диреми: кой гепи гъската. Сякаш без да забележа, изпуснах птицата в неосветена част на улица, Сеймор. Някакъв я вдигна, настигна ме и ми я върна. Не бях в състояние да давам отново обяснения и да соча доводи. Дадох на мъжа два цента и се затътрих по пътя. Кръчмите тък му затваряха, така че влязох в една за едно последно питие. Всъщност вече бях пил достатъчно, защото без друго нямах нарика да пия повече от чаша бира от време на време. Ала се чувствах потиснат и мислех, че това ще ми оправи настроението. Доколкото помня, пих джин, а аз мразя джина. Мислех да запратя гъската в градинката на площад, окли, но един полицай не откъсваше поглед от мен и ме следваше, докато обиколих два пъти оградата. На Голдинг Роуд търсех височина, от която да я хвърля, но не посмях по същата причина. Цяла нощ лондонската полиция сякаш нямаше друго заправене, освен да ми пречи да се отърва от птицата. След като й обръщаха толкова внимание, си въобразих, че може да я приемат като подарък. Приближих се до полицай на улица, Камдан, обърнах се към него Боби, както наричат полицайите, и го попитах дали не иска гъската. Сега ще ти кажа какво не искам, грубо каза той. Не искам да виждам на ти. Стана ми много обидно и разбира се, му отвърнах. Не помня точно какво стана, но накрая той съобщи, че възнамерява да ме арестува. Изплъзнах се от ръцете му и полетях като стрела по улица, Кинг. Полицаят на досвирката и е хупна по диреми. На улица, Корич, от един вход изскочи мъж и се опита да ме хване. Спрях го с удар в корема, поех напряко през Кресънт и се върнах към Камдан Роут, по улица, Бат. На моста на канал, Риджънц, се озърнах и като не видях никого, хвърлих гъската през парапета и тя цопна във водата. Въздъхнах с облегчение, тръгнах назад и прекосих моста за да стигна до улица, Рандолф, но там ме спипа един полицай. Тък му спорех с него, когато дотича първият униформен глупак, останал без дъх. Казаха, а и аз и го мислех, че ще е най-добре да обясня всичко на инспектора. Инспекторът ме попита защо съм избягал, когато първият полицай ме е задържал. Отговорих му, че е защото не желаях да прекарам коледните празници в ареста, но той очевидно не сметна това за особено основателен довод. Попитаме какво съм хвърлил в канала. Казах му, че съм хвърлил гъска. Попитаме защо съм хвърлил гъска. Казах му, че ми беше омръзнало да се занимавам с нея, че ми беше дошло до буша. В този момент влезе един сержант и съобщи, че са успели да извадят пакета. Отвориха го на масата на инспектора. Вътре имаше мъртво бебе. Отбелязах, че това не е моят пакет и нямам нищо общо с бебето но те почти не се направиха труда да прикрият факта, че не ми вярват. Инспекторът каза, че случаят е прекалено сериозен, за да бъда освободен под гаранция, което, като се има предвид, че не познавах жива душа в Лондон, беше някак несъстоятелно. Накарах ги да пратят телеграма на моята млада дама, че се е наложило да се задържа в града, след което прекарах най-спокойните и лишени от събития Кореда и Boxing Дей 38, които някога съм си представил. Накрая беше преценено, Чуликите против мен не дават основание да бъда пратен на съд, и се отървах с обвинението за нарушаване на реда в пияно състояние. Обаче загубих работата си, както и младата дама, така че ми е все едно дали ще видя гъска до края на живота си. Наближавахме улица, Ливърпул. Мъжът си събра багажа и когато си взе шапката, опита да си я сложи. А лапо от подкувата му попречи и той остава шапката обратно на седалката. После тихо отбеляза, не. Не бих казал, че вярвам много в късмета. Вечно зелените, напролет, когато покичетата и минзухарите обличат изящните си бели, бледоморави и жълти дрехи, когато от всеки клон към света надничат малки пъпки с блестящи очи и меки листенца се протягат към настъпващата в живота красота, те изглеждат много посивели и размъкнати. Стоят настрани, студени и непреклонни сред събуждащата се надежда и радостта, която пулсира наоколо. А настъпили разгарат на лятото, когато цялата останала природа е в невероятно богата премяна от зеленина, когато розите се катерят по верандата, високата до кръста трева на нивадата се полюшва, а полето радва окото с цветята си, те имат посив и размъкнат вид от всякога, облечени с избелели зимни рокли, които изглеждат много стари, похабени и дрипари. В меките есенни дни, когато като дами, които не са в първа младост, Дърветата се опитват да забравят колко възрастен облик имат и надничат изпод великолепни ярки одежди, златисти, кафяви и пурпурни. Когато житото по нивите и по зърна висят на гроздове от сведените клони, а гористите хълмове с хиляди оттенъци се простират като да ги над дорината. тогава те, да, несъмнено, изглеждат най-посивели и най-размъкнати. Великолепието на умиращата година ги заобикаля от всички страни. Изглеждат толкова не на място сред нея, облечени в тъмни, вечно зелени дрехи, че приличат на бедни роднини на празненството на богаташ. Зеленото им одеяние е старо и увехтяло от времето. Толкова много лета е избелявало на слънцето, толкова много зими са го емокрили дъждове. Мизерните, скромни и стари дрехи са единственото облекло, което имат. Не изглеждат толкова зле, когато настъпи тягостният зимен сезон и цветята са мъртви. Листата на жилите плетове са окапали и дърветата са гори на фона на сивото небе, когато всички птици са притихнали. Полята са кафяви на цвят, а овивните растения прегръщат къщичките смашари. безплътни ръце, от всичко само те остават непроменени, само те в цялата гора са зелени. Само те от зеленото множество стоят непоплатими, за да се опълчат на безжалостното време. Не са много красиви. По-скоро са силни, устойчиви и непоколебими, едни и същи винаги. През всички сезони, все така вечно зелени. Пролета не може да им придаде блясък, лятото не може да ги изпепели, не увяхват през есента, а зимата не успява да ги убие. Слава Богу, на света има вечно зелени мъже и жени. Броят им не е голям, малко са. Не са от хората, характерни с покъсност, не са изкусни и привлекателни. Природата е старомодна търговка, никога не излага най-хубавата си стока на витрината. Те са просто мълчаливи и силни. Посилни са от света, посилни са от живота или от смърта, посилни са от съдбата. Бурите на живота ги връхлитат, дъждовете плющат върху тях, забатият мраз ги дебне. Ала ветровете, дъждовете и мразът отминават и те продължават да стоят, прави и зелени. По свой ненатръплив начин обичат живот, обрян от слънце, с неговите удоволствия и радости. Бедствията не могат да ги пречупят, мъката и злочастините не изписват отчаяние по ведрите им лица, само устните им са леко стиснати. Слънцето на благоденствието ни не прави зеленината на приятелството им поярка, нито е мразът на нашите неблагополучия убивали стъка на тяхната обич. Нека се държим здраво за такива мъже и жени, нека ги придърпаме към себе си с туманени куки, да се вкопчим в тях както в скали, когато морето е бурно. През лятото на живота те не ни занимават особено много, нито ни ласкаят, нито сантименталничат пред нас. Не винаги получаваме съгласието им. Не може да се каже, че всеки път са най-приятните събеседници. Не са добри разказвачи, нито, което върши същата работа, а дори носи и нещо по-добро, слушат в захлас. Обноските им са странни, много рядко проявяват някаква тактичност. Не блестят, засенчвайки светските ни приятели. Не се обличат добре, като цяло на външен вид са обикновени и дори малко занемарени. Когато ги срещнем извън клуба, почти се надяваме, че няма да ни забележат. Не са от тези хора, които бихме желали да поздравим от суета, ако сме на място с много хора. Научаваме се да ги опознаем и обикнем едва в дни на нужда, както птиците чак през зимата откриват колко е мъдро да си правят гнездата в клоните на вечнозелени дървета. През греховния пролетен сезон на младостта ние ги отминаваме с насмешка тях, безинтересните и безцветни вечнозелени хора, и като глупави деца, които имат само очи в главите си, протягаме ръце и плачем, за да получим красиви цветя. Искаме да направим житейската си градинка очарователно и приказно място, на което да завижда всеки минувач. В нея да има само кремове и рози, а къщичката да е обрасла с лозите на дивото грозде. Само колко мило ще изглежда всичко, озарено от танцуващата лунна светлина, когато духне нежният западен вятър. А как ще стоим и ще треперим, когато падне дъжд и духне източният вятър? О, глупави, глупави девойчета с изящни главици, изпразнени от мъдрост! Колко често, ах, колко често трябва да бъдете предупреждавани, че едва ли най-голямата любовна сладост е най-добрият материал за съпруг, който да издържи на времето. Любимият, който, разпарен като пещ въздиша, няма да бъде вечно разгорещен. Пещта ще угасне. Той ще се превърне в съпруг, който не спира да ругае, ревниво брани своята чест, избухва и иначева разправи и, и виждаме го като панталоне, остарял, почехли. Как ще издържи ли? Няма начин да го промените, ако престане да ви подхожда, не е възможно да го върнете, за да го преправят, няма как да го стеснят там, където е прекалено хлабав, няма да можете да го отметнете, когато настъпят студовете, за да се увиете с нещо по-топло. Какъвто е, когато сте си го избрали, ще остане за цял живот, през всички промени и всички сезони. Вярно, за сега изглежда много хубав, кройката е сполучлива, световете са трайни, не избледнява, напипане е мек и топъл. Ала как ще устои на лошото време на този свят? Как ще устои на житейските незгоди? Изглежда толкова мъжествен и храбър. С божествено чуплива коса. Облича се толкова добре. Чудя се дали е била платена сметката на шивача. С такъв финест целува ръка. Нарича с прекрасни имена. Приятно е да те прегръща силната му ръка. Когато се взира в лицето ти, красивите му очи са пълни снежност. Дали ще целува ръката ти, когато е сбръчкана и стара? Ще те нарича ли смири имена, когато бебето плаче нощем, а ти не можеш да го успокоиш, или дори ще стане и на свой реч ще се побрижи за него? Ще те прегръща ли силно ръката му в злочести мигове? Дали очите му ще блестят над тебе, пълни с нежност, когато твоето зрение отслабне? А вие, момчета! Вие, глупави момчета! Според вас какъв материал за съпруги ще се получи от празноглавите кокетки, подир които тичате, загубили ума си? О, да, тя е много хубава, облича се с истинчен вкус, в резултат на това, че е посветила цялото сърце, ума и душата си на този въпрос и никога не позволява мислите на каквато и да е земна или небесна тема да я отклонят от тези занимания. Тя е много сговорчива, забавна и обаятелна. И ще продължи и занапред да изглежда хубава. Да се облича с изтънчен вкус и да бъде все така сговорчива, забавна и обаятелна, както е била, когато сте се оженили, да не кажем още повече. Ала вие няма да имате полза от това. Повечето съпрузи са очаровани и омагосани от такива жени, но вие няма да бъдете сред тях. Ще ръководите представлението, ще плащате всички разходи, ще вършите цялата работа. Вашата примадона ще бъде много приветлива и умайваща за тълпата. Няма да откъсват очи от нея, ще й се възхищават, ще разговарят и ще флиртуват с нея. А вие ще изпитате чувството, че сте истински благодетел за събратята и посестримите си, особено на събратята си, защото им осигурявате толкова приятно и безплатно забавление. Но вие самият изобщо няма да усетите веселбата. Няма да е за вас красивият външен вид. За вас ще бъдат умореното лице, поматнелите, останали без блясък очи и невчесаната коса, по която си личи боядисването. Няма да видите изисканите дрехи. Ще видите овехтери рокли и размъкнати пенюари, каквито и готвачката ви би се засрамила да облече. Няма да видите чар и обаяние. За вас ще бъде полученото в последствие главоболие, оплакванията, мърморенето, мълчанието и цупенето, изнемогата, изтощението и раздразнението, носещи такова облегчение, след като цял ден тя е полагала усилия да покаже колко е приятна. Подходящи за съвместен живот не са хората, които блестят в обществото, а у нези, които придават блясък на задната стая. Не хората, които са очарователни, когато се намират извън къщи, а хората, чието очарование виждаме у дома, с които е хубаво да живеем заедно. Неизумителните, а обикновените, силни и спокойни мъже и жени са най-добрите другари по пътя на живота. Мъжете и жените, които виждате да се смеят, когато си отварят чадъра заради завалелия дъжд, които бодро вървят през кълта и камънаците, приятелите, чиято здрава ръка ще ви крепи. Когато се стъмни и изпитате слабост, вечно зелените мъже и жени, приличащи на Джела, който е най-лъскав и красив тогава, когато духът най-студените ветрове. Преданите мъже и жени. Благородно нещо е тази преданост. Тя е разликата между кучето и овцата, между човека и стридата. Като цяло жените са попредани от мъжете. Има жени, за които изпитвате чувството, че можете да им се доверите до самата си смърт. Ала малко са мъжете, притежаващи тази кучешка добродетел. Най-общо казано, мъжете са по-скоро като котките. Може да живеете с тях и да ги наричате свои в продължение на 20 години, но никога не може да сте напълно сигурни в тях. Никога не знаете точно за какво мислят. Винаги изпитвате притеснения, както когато не знаете какъв ефект е имал брюкселският килим, с който съседът ви си е застлъл кухнята си. През 19 век не разполагаме с школа за обучаване на предани мъже. Старите и трудни времена войната е правила мъжете предани и верни един на друг. Много купешки фрази сме научили за злото на войната, за това благодарим на Бога, че живеем в тези мирни, делови времена, когато можем да посветим всички свои мисли и цялата си енергия на това да се ограбваме, да извършваме мошеничества и да се мамим взаимно, и го правим, да коим шапка на приятелите си и да побеждаваме враговете си с хитрости и лъжи, без да се вълнуваме от злостните постъпки на сражаващите. Да можем да постигнем по-голямо съвършенство в безкрупулното държание, лукавството, коварството и тям подобните, добродетели, в отношенията ни, с които толкова се гордеем, но които бяха така пренебрегнати и не се радваха на особено уважение в лошата. Стара епоха на насилие, когато мъжете се избирали за гербовете си лъвове и орли, а не лисици. Много има да се каже против войната. Не съм готов да твърдя, че войната не носи незгоди, но няма съмнение, че тя участва като прекрасен създател в най-благородното дело на природата – фабрикуването на човеци. Войната учи мъжете на храброст. Възпитава ги да бъдат точни и решителни, възпитава сила на интелекта и сила на ръцете. От суровите и уроците се учат да издържат на страданията, да бъдат хладнокръвни пред лицето на опасността, да запазят самообладанието си при поражение. Рицарството, уважението и верността са красивите рожби на грозната война. А най-голям от всички дарове за мъжете е, че се научават да бъдат предани. Първото, на което учи войната, е, че мъжете трябва да са верни един на друг, да изпълняват дълга си и да бъдат честни във всяко едно отношение дори в смъртта си. Мъчениците, изгорени на кладата, изследователите, борили се с природата, направили света достъпен за нас, реформаторите, в онези времена те са вършили нещо повече от това само да приказват, на които дължим правата си, хората, дали живота си за науката и изкуството, когато науката и изкуството, за разлика от сега, не са носили слава и богатство. А позори и беднотия, всичките са потомци на научилите се на безброй зловещи бойни полета да се присмиват на болката и на смърта сурови мъже, на които им е било втълпено по трудния начин, че единственият дълг на мъжа на този свят е да бъде предан на упованието си и да не се страхува. Помните ли историята за стария викинг, когато принуждавали да приеме християнството? Точно когато, обзети от голяма радост, се канели да го покръстят, той се спрял и попитал. Ако това е, както твърдите, единственият път към истинската валхала, тогава какво е станало с моите другари, смъртвите ми приятели, които се споминаха с старата вяра, къде са те? Свещениците се сконфузили и отвърнали, че несъмнено тези клети хора са отишли на място, което не им се иска да споменават. Тогава, рекал старият войник и отстъпил назад, няма да се покръствам. Ще вървя при моите хора. Бил живял с тях, сражавал се рамо до рамо с тях, те били неговите хора. Щял да остане редом до края на вечността. Вън от съмнение е, че той е бил възмутително твърдоглав стар викинг. Според мен обаче си струва да се откажем от цивилизацията и културата си, за да се върнем към времената, когато са се раждали такива мъже. Единственият спомен, останал ни от тези времена, е булдогът, но той бързо изчезва. Колко жалко! Само какво прекрасно, древно куче е. Много сериозно, много тихо, много предано, много ужасно, когато си науми нещо за дълга си, който добре разбира. Направо нелепо хрисимо, ако нещо се отнася единствено до него. Освен това покротко и обичливо куче няма, макар че не му личи. Благият му нрав не се натрапва на случайния наблюдател от пръв поглед. Булдогът прилича на джентълмена, за когото се говори в стария стих. Ще разбереш, че има кротък нрав, но първо трябва да го опознаеш. Първия път, когато мога да кажа, че видях булдог, беше преди много години. Живеехме на квартира в провинцията, аз и мой приятел, сирак на име Джордж. Една вечер, когато се прибрахме, след като видяхме умирителни гледки, се оказа, че семейството си е легнало. Все пак бяха оставили свещ в стаята ми. Влязохме, седнахме и взехме да си събуваме бутушите. И тогава изведнъж забелязахме на килинчето пред огнището булдог. През живота си не бях виждал куче с по-замислено и кръвожадно изражение куче, чието сърце очевидно бе напълно мъртво за всякакви облагородяващи и цивилизоващи чувства. Както каза Джордж, то по-скоро приличаше на езически идол, отколкото на щастливо английско куче. Булдогът, изглежда, ни чакаше. Надигна се, поздрави ни, безобразно ухирен, и застана между нас и вратата. Отвърнахме му със сладни кари, предразполагащи усмивки. Казахме му, горкичкия. Добро куче. И го уверихме с който не можеше да предполага отрицателен отговор, че е мил, стар симпатяга. Но всъщност не мислехме, че е така. Имахме собствено мнение за булдога и то беше неблагоприятно, но го запазихме за себе си. За нищо на света не искахме да нараним чувствата му. Той ни беше посетил, беше ни гост, така да се каже, за това като възпитани млади хора смятахме, че правилният подход е да не му позволим да усети дори намек, че не се радваме да го видим, така че по възможност да не схване колко нелепо е положението. Мисля, че успяхме. Той съвсем не се притесни и беше далече поспокоен от нас. Не обърна голямо внимание на ласкаещите го подмятания, но бе силно привлечен от нозете на Джордж. Спомням си, че приятелят ми доста се гордееше с краката си. Самият аз никога не забелязах нещо достатъчно хубаво, за да извиня суетата на Джордж, всъщност те изобщо не ми изглеждаха прави. Справедливо е да се отбележи обаче, че краката му със сигурност омагосаха булдога. Той се доближи и критично ги огледа с вид на дълго се познавач, намерил най-после идеала си. В края на тази инспекция кучето определено се усмихна. Джордж, който в онези години беше скромен и стеснителен, се изчерви и вдигна краката си на стола. Понеже кучето явно желаеше да го последва, Джордж се премести на масата, приклекна в средата и обгърна с ръце коленете си. След като краката му бяха недостъпни за булдуга, той, изглежда, склонен да се задоволи с моите крака. Покачих се и седнах на масата до Джордж. Да седиш с сгънати пред себе си крака на малка паянтова маса, с подпора само в средата, е много уморително занимание, особено ако не си свикнал да го правиш. Двамата с Джордж ясно усещахме затрудненото си положение, но не искахме да викаме за помощ, защото цялото семейство щеше да дойде от горния етаж. Бяхме горди млади мъже и се бояхме да не би представлението, в което участвахме, да не направи впечатление, ако ни гледа някой сравнително непознат човек с безразличен поглед. Седяхме в мълчание около половин час. Кучето не откъсваше изпълнените си сукорочи от близкия стол и показваше невообразима радост всеки път, когато мръднахме, сякаш за да слезем на Земята. Накрая на този половин час обсъдихме стрували си, да опитаме и се отказахме. Никога не бива да вземаме безразсъдството за смелост, заяви Джордж и продължи, понеже имаше дарба да формулира максими коражът. Коражът е мъдростта на зрелия мъж, а безразсъдството грях на младостта. Заяви, че ако слезем от масата. Докато кучето е в стаята, това ясно ще докаже, че притежаваме второто качество. За това се въздържахме и продължихме да седим. Останахме така повече от час и тогава, понеже и двамата престанахме да се безпокоим дали ще оцелеем и проявявахме безразличие към гласа на мъдростта, опитахме. Хвърлихме покривката върху набедения убиец, хукнахме към вратата и излязохме. На другата сутрин се оплакахме на хазяйката, че е проявила небрежност да остави див звяр в квартирата. Като и представихме, ако не съвсем вярна, то поне кратка история на случая. Не получихме грижовно женско съчувствие. Старата дама седна на фотойла и избухна в смях. Какво? Стария аперитив. Възкликна тя, страх ви е било от аперитива? Божичко, та той и муха не може да оплаши. Един зъб не му е останал, един. Налага се да го храним с лъжица и съм сигурна, че турмозът, който упражнява върху него котката, е достатъчен да му вгорчи живота. Предполагам, че искал да го нахраните, той е свикнал да го хранят. Значи това беше звярат, който ни накара да седим върху масата с събути бутуши повече от час в хладната нощ. Сещам се за случка с друг булдог, която разказваше Чичуми. Него Негов приятел му беше подарил булдог, младо животно. Казал му, че кучето е великолепно, но не е добре обучено. Чичуми нямал претенции за особени познания в обучаването на булдози. Но работата му се виждала съвсем проста, за това благодарил на мъжа и завел у дома подаръка, вързан с въже. Налага ли се това нещо да живее у дома с нас? Попитала възмутена ледя ми, влязла в стаята половин час след пристигането на кучето, следвана от самото крако, от което бликало идиотско самодоволство. Нещо ли? Възкликнал изумено чичуми. Та това е разкошно куче. Баща му беше споменат с уважение миналата година на изложбата в Кралския аквариум. Хубаво, аз пък искам да кажа, че няма изгледи синът да бъде споменат с уважение в нашия квартал, с горчивина отвърнала Ледами. Ако искаш да знаеш, току-що довърши котката на горката госпожа Емакс Лангър. Разправията за това беше голяма. Не можем ли да го потурим? Попитал Чичуми. Да го потурим ли? Попитала в отговор Ледами. Ако беше присъствал на разправията, нямаше да седиш тук и да говориш глупости. Ако послушаш съвета ми, добавила тя, ще се хванеш веднага с неговото обучение, или както там го наричате, за да вземеш всички възможни мерки, преди някой да е изгубил живота си. През следващите един-два дни Чичо ми бил прекалено заед, за посвети някакво време на кучето, така че единственото, което оставало да се направи, било да внимават и да държат животното затворено в къщата. Прекрасно си прекарвахме времето с това куче. Не че имаше лош характер. Имаше добри намерения и се опитваше да изпълни дълга си. Бедата беше там, че прекаляваше със старанията си. Искаше да постигне твърде много. Поначало имаше преувеличена и напълно погрешна представа за своите задължения и отговорности. Беше останало спечатлението, че се го завели там с цел да не може жива душа да доближи къщата, както и че трябва да попречи на всеки. Влязал вътре по някакъв начин, да успее някога да се измъкне навън. Напразно се опитахме да му внушим, че не бива да смята заеманото от него място за толкова важно. Това бе представата, оформена в собственото му съзнание относно светските му задължения, и той държеше да живее съобразно тази представа, но на нас ни се струваше, че е ненужно добросъвестен. се умя успешно да изплаши и прогони всички амбулантни търговци, които накрая отказваха да се доближат до вратата. Единственото, което правеха, беше да извадят стоките си и да ги прехвърлят през оградата в предната градина, откъдето ги вземахме, ако ни трябваха. Може ли да идеш до градината, казваше Леля ми, по това време им гостувах, и да провериш дали там няма захар. Струва ми се, че имаше под големия розов храст. Ако не намериш, иди до Джоулс и поръчай да доставят. А на въпроса на готвачката какво да сготви за обяд, Леля ми казваше. Какво да ти кажа, Джейн, представа нямам. С какво разполагаме? Нямаше ли в градината котлети, или това, което съм мернала на муравата, е било голяма пържола. На втория ден след обед дойдоха водопроводчици, за да оправят нещо дребно на кухненския бойлер. Кучето, което по това време се въртеше пред къщата и прогонваше по не забеляза пристигането им. Когато слезе и ги откри на долния етаж, това разби сърцето му и булдогът явно тежко се упрекна. Алате продължаваха да са там заради неговото невнимание и единственото, което му оставаше да направи, беше да се побрижи и да не избягат. Водопроводчиците бяха трима, по-малко от трима водопроводчици не вършат работа. Първият идва по-рано, за да ви каже, че вторият ще дойде скоро, вторият идва да каже, че не може да остане, а третият се появява, за да попита дали първият е вече тук, и преданото, тъпо да животно не им даде да мръднат от кухнята. Представете си да искате да задържите водопроводчици в една къща по-дълго от необходимото. В продължение на 5 часа, докато не се прибрачи чуми, и сметката бе следната, аз и още двама души заети за 6 часа. Поправка на кранчето на бойлера 18 ширинга, материал 10 цента. Общо 18 ширинга и 10 цента. От самото начало булдогът не хареса готвачката, за което не го обвинявахме. Тя беше свъдлива старица и на нас самите не ни беше особено приятна. Ала когато се стигна до там, че кучето не я пускаше в кухнята и тя не можеше да си върши работата. Така че Леря ми и Чичо ми трябваше да си готвят сами вечерята с помощта на прислужницата, услужливо девойче. Но без всякакъв опит, както може да се очаква, всички имахме чувството, че готвачката е подложена на гонения. Подир това чичу ми реши, че обучението на кучето не бива да се отлага повече. Той потърси съвет как да подходи при съседа през една къща от нас, който винаги говореше така, сякаш много разбираше от дресировка. Ами да, весело беше казал мъжът, да се обучи булдок е проста работа. Нужно е само търпение. Хубаво тогава, рекал Чичо. Сигурно единственото, което се изисква, е човекът да е живял в една къща с него преди началото на обучението. Как се започва? Ще ли кажа, отвърнал съседът през една къща от нас? Отведете го в стая, където няма много мебели, затворете вратата и заключете. Ясно, казал Чичо. После го оставете на пода в средата на стаята, застанете на колене пред него и започнете да го дразните. Така ли? Да. И продължете да го дразните, докато съвсем не освирепее. Което, като знам кучето, няма да отнеме много време, замислен отбелязал Чичо ми. Колкото по-бързо, толкова по-добре. В мига, когато се разяри, ще ви нападне. Чичо ми се съгласил, че идеята му се вижда правдоподобна. Ще се хвърли към гърлото ви и продължил съседът през една къща от нас. Това е моментът, в който трябва да внимавате. Щом скочи към вас, още преди да ви захапе, трябва да го ударите силно по носа и да го съборите на земята. Аха. Разбирам какво имате предвид. Именно. Е, в момента, когато го съборите, той ще скочи и отново ще се хвърли към вас. Отново трябва да го ударите и трябва да продължите да го правите, докато не се умърлуши напълно и не се изтощи. Щом се умърлуши напълно, работата е свършена, след това кучето ще бъде кротко като агънце. Така значи, рекал чичуми и станал от стола. Според вас този начин е добър, нали? Разбира се, отговорил съседът през една къща от нашата. Винаги успява. А, не че се съмнявам, казал Чичуми, но ми хрумна, че след като тия неща са ви ясни с подробности. Може би ще пожелаете да дойдете и вие да опитате да се справите с кучето. Можем да ви настаним в стая, която да е само за вас, и аз се наемам да не пускам никого да идва наблизо, за да не ви пречи. А пък ако, ако, продължил той любезно и загрижено, както винаги се държеше с другите хора, ако случайно не улучите кучето, когато замахнете в подходящия критичен момент. Или пък вместо кучето вие пръв изпитате уплаха и изтощение, с голяма радост изцяло ще поема разходите по погребението и се надявам, че ме познавате достатъчно добре, за да сте сигурен, че всичко ще бъде организирано с вкус, а същевременно няма да е претенциозно. С тези думи чичу ми си тръгнал. Понататък се допитахме до Месаря, който се съгласи, че състезателният подход е абсурден, особено ако бъде препоръчан на задъхващ се, възрастен мъж. И вместо това посъветва кучето да бъде обучавано на чист въздух под строгия надзор и контрол на чичуми. Вържете го на дълъг синджир, рече месарят, и всяка вечер го извеждайте да тича на воля. Не му позволявайте да се отделя, карайте го да се съобразява с вас и го прибирайте вкъщи едва когато е напълно изтощено. Придържайте се към този ред месец-два и то ще стане послушно като малко дете. Хъм! Струва ми се, че с тази работа най-много ще се обуча аз, промърмори чичу, след като благодари на мъжа и излезе от месарницата. Е, сигурно ще трябва да го направя. Вече ми се иска да не бях вземал това проклето куче. И така, всяка вечер имаше ритуал, при който той връзваше на синджир клетия булдог и го водеше далече от щастливия му дом с намерението да го изтощи. Кучето се връщаше съвсем бодро, а по му вървеше моя чичо, който се задъхваше и викаше да му сипят коняк. Той каза, че и на не си е представял, че в този прозаичен 19 век може да има такива разтърсващи преживявания, докато обучава кучето си. О, какво лудешко, направо лудешко тичене падаше на ветровитото общинско пасище. Булдогът се мъчеше да хване лястовица, а Чичо не можеше да го удържи и се носеше в другия край на синджира. И каква веселба настъпи на полето, когато кучето искаше да убие една крава, а кравата искаше да убие него. Така че говедото и кучето не се отказаха да обикалят около чичу ми с надеждата едното от двете да стане. Колко приятен бе разговорът с старите дами, когато то увъртя синджира около нозете на едни госпожи и ги събори на земята, а Чичо ми седна на пътя до тях и ги развърза, защото иначе не можеха да станат. Най-накрая обаче настъпи кризисен момент. Беше събота следобед и чичу упражняваше кучето по обичайния начин. На пътя си играели страхливи деца. Видели болдога, взели да пищат и да бягат. Игривото младо куче сметнало това за игра, изкупнало синджира от ръката на Чичуми и хупнало по им. Чичо пък хупнал подир него, като буругаел. Един любвеобилен баща, намиращ се в предната градина, като видял, че свире по куче, следвано от небрежния си господар, преследва милите му дечица, се втурнал към Чичуми и на свой ред взел да ругае него. От съседните къщи излезли на портите и се развикали, срам. Хвърляли предмети по кучето, а предметите улучвали не кучето, а чичуми, ако ли не улучили чичуми, улучвали любва баща. Тичащите прекусили селото, понесли се нагоре по хълма, минали по моста и заобиколили моравата. Голяма надпревара, миля и половина без прекъсване. Изтощени, децата се строполили, кучето скачало сред тях, а баща им и чичуми пристигнали заедно, останали без дъх. Защо не си извика кучето, проклето старче? Защото забравих името му Дърт глупако! Любовилният баща обвинил Чичо, че е насъскал кучето, а Чичо се възмутил и го нахукал. В бесеният баща нападнал Чичо, а той му се противопоставил с чадър. Вярното куче се хвърлило да му помогне и наранило сериозно любовилния баща. Дошла полиция и булдугът нападнал полицайите. Чичо и любовилният баща били задържани. Чичо бил блубен пет лири, че е пуснал на свобода такова кръвожадно куче. Бил глобен още 5 лири за покриване на щетите от нападението на убилния баща, а накрая го глобили 5 лири и заради щетите, нанесени на полицията. Скоро подир това, той подари кучето. Не го прехоса. Даде го като сватбен подарък на близък роднина. Ала най-тъжната история, която съм чувал някога за връзка с Булдог, разказа самата Милеля. Тя може да се смята за достоверна, защото не е моя, а е една от историите на Леда за която лъжата беше нещо презряно. Такава история човек може да разказва на езичници с чувството, че им разкрива истината и им прави добро. Разказваха я във всички неделни училища в нашата част от страната и вадеха поуки от нея. На тази история може да повярва и малко дете. Случила се във времето на кринолините. Лене ми, живееща в провинциален град, една сутрин излязла на покупки и се спряла на главната улица, за да размени няколко думи с приятелката си госпожа Гамуарти. Съпругата на доктора Тя, Ледями, си била облякла същата сутрин нова рокля с кринолин, която, по собствените й думи, много й допадала. Кринолинът бил с необичайно голяма обиколка, твърд като телена ограда и красиво, оформен. Били спреди пред манифактурния магазин на Дженкинс и според Ледями нейният кринолин сигурно се е бил закачил в нещо, защото между него и земята оставало разстояние. Каквато и да била причината, сигурното било, че един неимоверно едър и силен булдог, който в момента се въртял без повод около нея, са умял по някакъв начин да се пъхне под кринорина на Ледами и успешно да се замотае в него. Когато внезапно се озувало в това тъмно и мрачно пространство, кучето, разбира се, се оплашило и предприело отчаяни опити да се измъкне. Но накъдето и да се втурнело, пред него винаги бил криноринат. И като се мятало насам-натам, местело кринорина пред себе си, а скринолина, естествено, семестела и леля ми. Никой обаче не си обяснявал защо се случва това. Самата ми леля също не знаела какво става. Не били забелязали, че кучето се е пъхнало под кринолина. Хората видели само как една сериозна и напълно почтена дама на средна възраст изведнъж, без някаква очевидна причина, хвърля чадъра си на пътя и хупва по главната със скорост 10 мили в час. Пресича улицата с риск за живота. Отново бързо преминава от другата страна, влетява странично като ядосан кръп в една бакалия, тичашко му обикаля магазина три пъти, обръщайки всичко надолу с главата. Излиза заднешком навън и събаря на земята по втурва се на платното и се завърта два пъти, за малко остава на бордюра, обзета от нерешителност, а после отново побягва нагоре по хълма. Сякаш до сега не го е правила, като през цялото време с все сила надава писъци, че някой трябва да я спре. Разбира се, всички си помислили, че е полудяла. Хората се разбягвали пред нея като плява, под хваната от вятъра. За по-малко от 5 секунди главната улица се превърнала в пустиня. Продавачите се втурвали през глава в магазините и къщите си и барикадирали ходовете. Храбри мъже излизали навън, грабвали малки деца и ги отнасяли на безопасни места, съпроводени от одобрителни викове. Пътниците напускали двуколки и карети, а кучиешите се катерели по уличните фенери. Като се има предвид ужасното състояние на тълпата, трудно е да се каже какво щяло да се случи. Ако цялата тази работа била продължила още дълго, можело Лолеля ми да бъде застреляна или да извикат пожарната команда, за да се справи с нея. За щастие, тя се изтощила. Надала отчаян писък, спряла да се съпротивлява, седнала върху кучето и в приятното провинциално градче отново настъпило спокойствие. Марк Твен, как издава земеделски вестник? Съгласих се да поема временно издаването на земеделски вестник, но имах известни опасения. Нито един обитател на сушата не би поел командването на кораб без опасения, обаче аз бях попаднал в такова положение, че изкарването на пари се беше превърнало в моя цел. Официалният издател заминаваше на почивка, а аз се съгласих с предлаганите условия и заех мястото му. Чувството, че отново работя, ме опияняваше и мина цяла седмица, през която върших с удоволствие всичко. Предадох броя за печат и изчаках един ден с известно безпокойство да видя дали усилията ми изобщо ще бъдат забелязани. Когато си тръгвах от редакцията някъде по зале слънце, струпаните мъже и момчета в подножието на стълбите стремително се разпръснаха, за да мога да мина, и чух един-двама от тях да казват, ето го. Естествено, случилото се ми достави удоволствие. На другата сутрин заварих подобна група в началото на стълбите, както и разбягващи се двойки и отделни хора. Застанали на различни места по тротуара и от платното, които ме наблюдаваха с интерес. С приближаването ми хората от групата се разделиха и се дръпнаха назад, и когато чух един мъж да казва, вижте го, се престорих, че не забелязвам вниманието, което привличам, но тайно му се зарадвах и възнамерявах да го опиша на леда си. Изкачих малкото стълбище, чух весели гласове и звънък смях, когато приближих вратата, а когато я отворих, зърнах двама млади мъже, наглед селени, чието физиономии пребледняха и посърнаха, след което и двамата стрясък се хвърлиха през прозореца. Изненадах се, след близо половин час стар господин с развяваща се брада и деликатно, но неприветливо лице влезе и седна в отговор на моята покана. Изглежда, имаше нещо на ум, свали си шапката и я остави на земята, сед извади от нея червена копринена кърпа и един брой от нашия вестник. Сложи вестника на скута си и докато бършеше стъклата на очилата си, попита, вие ли сте новият издател? Казах, че съм аз. Издавали ли сте друг път земеделски вестник? Не, отвърнах аз. За пръв път ми е. Положително. Имате ли практически опит в земеделието? Не. Не бих казал, че имам. Инстинктивно го усетих, продължи старият господин, сложи си очилата и ме погледна строго над тях, докато сгъваше вестника, за да му бъде по-удобно. Искам да ви прочета онова, което ме накара да го усетя. Оводната статия. Чуйте ме и ми кажете дали това е написано от вас. Никога не берете репите, като ги късате, защото може да се повредят. По-добре накарайте някое момче да се качи на дървото и да го разклати. Е, какво ще кажете? Предполагам, че наистина вие сте авторът. Какво ще каже ли? Според мен звучи добре. Смятам, че е смислено. Сигурен съм, че само в този град всяка година стотици милиони репи се разварят, защото ги късат полуозрели, докато, ако използват някое момче, за да разклати дървото. Бабини деветини. Репите не растат по дървета. Ами не растат, как да растат? Кой твърди обратното? Казал съм го в преносен смисъл, съвсем преносен. Всеки, който е наясно, ще разбере какво съм имал предвид, момчето да разклати лозата. При тези думи старият господин стана изкъса вестника на парченца, стъпка ги, щупи с бастуна си каквото докопа и заяви, че съм глупак от класа, а после си тръгна, като затръшна вратата зад гърба си. Накратко, според мене се държа така, сякаш нещо не му беше харесало. Но понеже не разбирах какво не е наред, нямаше как да му помогна. Много скоро подир това една върлинеста фигура, приличаща на кадавър с дълги, увиснали до раменете кичури коса и седмична четина, Набола по хълмовете и дорините на лицето му, се вмъкна през вратата. Спря като замръзнала с показалец на устните и наклони главата и тялото си, за да се ослуша. Не се чуваше нищо. Въпреки това мъжът се ослушваше. После превъртя ключа и се приближи, като стъпваше пред пазливо на пръсти. Спря на известно разстояние от мен и след като огледа изпитателно лицето ми, извади от пазвата си сгънат брой от нашия вестник и каза. Понеже ти си авторът, бързо ми го прочети. Искам да изпитам облегчение. Изтормозих се, взех да чета и докато изреченията се отронваха от устните ми, усетих как мъжът се смирява, Напрегнатите му мускули се отпускат, притеснението изчезва от лицето му, а в чертите му, подобно на милосърдна лунна светлина, обяваща пустош, се прокрадват кротост и спокойствие. Гуаното е чудесна птица, но са нужни много грижи при отглеждането й. Не бива да се изнася по-рано от юни и по-късно от септември. Зимата следва да прекарва на топло място, където да се излюпят малките. Очевидно е, че предстои лош сезон за зърното. Ето защо ще е добре, ако фермерите започнат да съдят житните стебла и да засяват елдените питки през юри вместо през август. Относно тиквата. Тези подобни на ягоди плодове са любими на коренното население от вътрешността на Нью-Ингланд, които ги предпочитат за плодов кейк пред цареградското брозде. А също така имат предпочитания към тях и като храна за крарите, вместо да използват малини, защото тиквата върши същата работа, но засища повече. Тиквата е единственото ядивно растение от семейството на портокалите, което успешно се отглежда на север, като изключим кратуната и два вида тиквички. Обаче обичаят да се засажда в предния двор заедно с храсти отдавна е излязъл от мода и вече се смята, че тиквата като дърво, даващо сянка, е живелица. С наближаването на топлото време, когато гъските хвърлят хайвера си, развълнуваният слушател скочи, за да ми стисне ръката и каза: Стига, стига, това е достатъчно. Сега вече съм добре, защото го прочете, както го прочетох и аз съвсем дословно. Само че, страннико, когато го четох тази сутрин, си казах, макар никога да не съм вярвал на думите на приятелите си, които ме следят отблизо, че наистина съм лут. Нададох вой който сигурно и ти си чул от две мири разстояние, и тръгнах да убия някого, защото знаех, както разбираш, че рано или късно ще се стигне до това, и вече можех да сложа началото. Отново прочетох един от пасажите, за да бъда сигурен, после изгорих къщата си и се развихрих. Осакатих няколко души, а един се покатери на дърво заради мен, но стига да искам, мога да го спипам. Минавах наблизо и реших да се отбия, за да се убедя, че не греша. И понеже не греша, ще кажа, че мъжът на дървото извади късмет. Навръщане щях да го убия. Довиждане, сър, довиждане, камък ми падна от сърцето. Разумът ми издържа напрежението на тази ваша земеделска статия и зная, че сега нищо не е в състояние да ме разстрои. Довиждане, сър, стана ми малко неприятно за усъкътяването и палежите, с които този мъж се беше забавлявал, защото усещах някаква далечна връзка с тях. Обаче тези мисли скоро бяха заглушени, защото влезе истинският издател. Казах си, ако беше заминал за Египет, както ти препоръчах, можеше и да успея да постигна нещо, но ти не го направи и ето че си тук. В известен смисъл те очаквах. Издателят изглеждаше наскърбен, объркан и унил. Огледа опустошението, направено от стария бунтар и младите фермери, а после каза, тъжна работа, много тъжна работа. Щупени се шишето слепило, шест от стъклата на прозорците, плювалникът и два свещи. Но не това е най-лошото. Боя се, че името на вестника е пострадало, и то завинаги. Вярно, вестникът никога до сега не е продавал толкова броеве, нито славата му е била толкова голяма. Само, че дали човек иска да се прослави с лудост и да печели от своето слабоумие. Приятелю, аз съм честен човек. Долу на улицата е пълно е с хора. Хора са се качили и по обрадите в очакване да видят как изглеждаш, защото смятат, че страдаш от умопомрачение. И като едното нищо могат да си го мислят, след като са прочели уводните ти статии, които са срам за журналистиката. Питам се как така ти хрумна, че можеш да издаваш вестник с подобно съдържание. Изглежда, нямаш никаква представа за елементарни въпроси от земеделието. Говориш за уран и браносване, сякаш се едно и също нещо. Говориш, че крарите имат период на линеене, препоръчваш опитомяването на пора, понеже е игрив и отлично лови плахове. Обяснението ти, че мидите не помръдват, ако чуват тиха музика, е нелепо. Нищо не може да смути мидите. Те по принцип не мърдат. И нямат абсолютно никакво отношение към музиката. О, небеса! О, Боже! Приятелю, ако беше превърнал в цел на съществуването си освояването на невежеството, нямаше да получиш по висока награда от тази, получена днес. През живота си не съм виждал такова нещо. Твърдението ти, че конският кестен е търговска стока, която намира все повече привърженици, ще доведе до края на вестника. Искам да оставиш всичко и да се махаш. Не желая да почивам повече, не бих могъл да почивам с удоволствие. Не и докато ти седиш на мястото ми. Винаги ще очаквам със страх какво ще бъде следващото, което предложиш. Излизам от кожата си всеки път, когато се сетя как обсъждаш находищата с 3D в рубриката «Ландшафтно градинарство». Искам да си вървиш. Нищо на този свят не може да ме накара да си взема отново отпуск. Защо не ми каза, че нямаш никаква представа от земеделие? Какво трябваше да кажа на тебе, Кочан-Скочан, зелка такава, отроче на Карфиол? За пръв път чувам такива безсърдечни подмятания. Знай, че се занимавам с издателска дейност вече 14 години и до сега не бях чувал, че човек трябва да има някакви знания, за да издава вестник. Ряпа такава. Кой пише театрална критика за второкласните вестници? Кой ли? Скалътвате куп обуштари и помощни каптекари, които разбират от добра актьорска игра колкото аз разбирам от земеделие, не повече. Кой рецензира книги? Хора, които една книга не са написали. Кой подкрепя големите финансови лидери? Партии, които е малко вероятно да разбират нещо от тази работа. Кой критикува индианските протести? Господа, които не правят разлика между Боен индиански Вик и Вигвам. Хора, които никога не са тичали стомахавка в ръка, нито са въдели стрели от телата на членове на семейството си, за да стъкнат огъня вечер. Кой пише апелите на въздържателите и вдига шум за книгата, бездънната чаша? Мъже, които за пръв път ще бъдат трезви, когато са в гроба. Кой издава според теб земеделските вестници, ям с такъв? Най-често поетите, които са се провалили, некадърните автори на булевардни и сензационни романи и пиеси, репортерите. Всичките се насочват към земеделието, за да отложат временно настаняването си в приют за бедни. Какво се опитваш да ми обясниш за вестникарския бизнес? Сър, та аз съм бил в него от Алфа до Омаха и мога да ти кажа, че колкото по-малко знае човек, толкова повече шум вдига и по-голяма заплата си осигурява. Бог знае, че ако бях не веш, а не културен човек, ако бях нахален, а не скромен, можех да се прославя в този студен, егоистичен свят. Вземам си с Богом, сър. След като се държиш с мен е така, както се държиш, не изпитвам никакво желание да остана, но изпълних дълга си. Спазих оговорката ни, доколкото ми позволи. Казах, че мога да направя вестникът ти интересен за всички съсловия, и успях. Казах, че мога да увелича тиража на 20 000, и ако бях останал две седмици, щях да го постигна. И щях да ти осигуря възможно най-добрите читатели, които е имал един земеделски вестник, сред тях нямаше да остане нито един фермер, нито един екземпляр, който, дори ако животът му зависеше от това, да може да различи динено дърво от пръсковена лоза. Не аз губя, ти губиш от този разрив, цвекло такова. Адиус. С тези думи си тръгнах. Семейство Емаку Илямс и Ларинготрахетът. Относно историята. Авторът срещна случайно по време на пътуване господин Емакуилимс, приятен джентлмен от Нью Йорк. За да се върна там, докъдето бях стигнал, преди да се отклоня с обяснение колко опасна и нелечима борест е крупът Ларинготрахетът дифтеритът, който върлуваше в града и всички майки бяха полудели от ужас. Аз накарах госпожа Емакуидамс да обърне внимание на малката Пенелопи, като казах. Мила, на твое място не бих позволил на детето да дъвче тази борова клонка. Скъпи, няма това може да му навреди? Отвърна тя, макар че същевременно посегна да вземе клонката, защото жените, имам предвид вито жени, не могат да приемат и най-дребното смислено предложение. Без да спорят. Аз казах в отговор. Съкровище, няма съмнение, че боровите клонки не съдържат хранителни вещества, полезни за децата. Съпругата ми дръпна ръката си, преди да вземе клонката, и я сложи на скута си. След видим опит да се овладее, тя каза, съпруже, знаеш, че не е така. Известно ти е. Лекарите твърдят, че терпентинът в боровете помага при болки в гърба и бъбреците. А, значи съм се заблудил. Не знаех че детето има болки в гърба и бъбреците и семейният лекар е препоръчал. Кой казва, че детето има болки в гърба и бъбреците. Съкровище, ти го намекна. Що за идея? Нищо подобно не съм намеквала. Виж, мила, няма и две минути, откакто каза. Много важно какво съм казала. Няма значение какво казах. Няма лошо детето да подъвче борова клонка, ако иска, и ти отлично го знаеш. Така че, нека дъвче. Това е. Замълчи, мила. Виждам колко дълбоко си убедена, за това ще поръчам 2-3 кубика от най-качественото борово дърво. Ще се погрижа моето дете да не страда от липсата му, докато аз. О, скъпи, защо не идеш в кантората си и не ме оставиш за малко на спокойствие? И най-малката забележка да си позволя, ти я подхващаш и спориш, спориш, спориш, докато не забравиш за какво приказваш, а ти винаги забравяш. Чудесно да бъде, както искаш. Но в последната ти забележка липсва логика, а това. Преди да свърша обаче, тя махна с ръка и излезе, като взе със себе си детето. На вечеря ме посрещна с лице, бледо като платно. О, Мортимър, още един случай има. Малкият Джорджи Гордън се е разболял. Откруп, откруп. Има ли надежда? Не и на този свят. О, какво ли ще стане с нас? След малко бавачката доведе пенелопи, за да каже, лека нощ. И да чуем обичайната й молитва, докато се обляга на коляното на майка си. Посредатана, на, ето че сега си лягам, тя леко се закашля. Жена ми се отпусна като човек, сломен от смърта. Следващия миг обаче беше на крака и енергично се зае с дейности, вдъхновени от страха. Нареди креватчето да бъде преместено от детската стая в нашата и отиде да проследи как ще изпълнят това. Естествено, накараме да я придружа. Светкавично уредихме нещата, а после в гардеробната на съпругата ми беше сложено походно легло за бавачката. Сега обаче госпожа Емакуилямс каза, че другото дете остава прекалено далече от нас. Ами ако синът ни симптоми през нощта? Клетницата отново пребледня. Тогава върнахме креватчето и бавачката в детската стая, а за себе си сложихме легло в стаята в съседство с нея. Междувременно госпожа Емакуилямс взе да се опасява да не би бебето да прихване болестта от пенелопи. Сърцето й се сви панически от тази мисъл. Цялото ни племе не беше в състояние да махне кръвът от детската стая достатъчно бързо, за да остане доволна жена ми, макар че тя самата участваше и едва не го потроши от лудешко бързане. Преместихме се на долния етаж, но там нямаше къде да се настани бавачката. А госпожа Макуилям смяташе, че опитът и ще ни бъде от огромна полза. Затова върнахме в нашата спалня всичките си принадлежности и изпитахме голямо задоволство, като мятащи се в буря птици. Намерили отново гнездото си? Госпожа Емакуилямс побърза да отиде в детската стая, за да провери как върви работата там. След малко се върна, обзета от нов страх. Защо бебето спи толкова дълбоко? Аз отвърнах. Мила моя, бебето винаги спи като изтукан. Зная. Зная. Но сега в съня му има нещо особено. Струва ми си. Струва ми се, че диша прекалено равномерно. О, това е ужасно. Съкровище, синът ни винаги диша равномерно. Неговата бавачка е прекалено млада и неопитна. Марая ще остане при нея, за да е под ръка, ако се случи нещо. Идеята е добра, но кой ще помага тогава на тебе? Ти можеш да ми окажеш всичката помощ, от която имам нужда. Положението е такова, че няма да позволя на никого да върши нещо, всичко ще правя сам. Казах и, че няма да ми е приятно, ако си легна и заспя. А нея оставя да се съсипва цяла нощ с малкия болник Накрая тя се съгласи с мен Старата Марая отиде и се настани на предишното си място в детската стая На два пъти пенелопи се закашля на сън О, къде се губи докторът? Мортимър, стаята е прекалено топло Казвам ти, прекалено топло е, бързо при отоплението Спях отоплението като същевременно погледнах термометъра и се запитах дали температурата наистина е прекалено висока за болно дете. Кочиешът пристигна от центъра звезда. че нашият лекар не се чувства добре и е налегло. Госпожа Емакуилям се обърна към мен очите си, изгубили блясък, и каза с безжизнен глас. Провидението има пръст в това. Било е предопределено. Докторът никога не е боледувал. Никога. Не живеем така. Както следва да се живее, Мортимър. Непрекъснато ти го повтарям. Виждаш резултата. Детето ни никога няма да я оправи. Бъди благодарен, ако можеш да си простиш, защото аз никога няма да си простя. Казах, без намерение да я обидя, но и без да подбирам думите си, че според мен не живеем в безпътица. Мортимър. Да не искаш да докараш проклятие и на бебето. После тя започна да плаче, но изведнъж възкрикна. Докторът сигурно е пратил лекарства. Аз казах, разбира се. Ето ги. Чаках само да ми дадеш възможност да се обадя. Добре, дай ми ги. Не знаеш ли, че сега всеки миг е безценен? Само че има ли полза да праща лекарства, като знае, че болестта е неречима. Казах и, че докато тя е жива, има и надежда. Надежда! Мортимър, говориш толкова смислено, колкото неродено бебе. Ако обичаш... Указанията са, докато съм жива, да давам по една чаяна лъжичка на час. На час, като че ли пред нас има цяла година, за да спасим детето. Мортимър, моля те, побързай. Дай на клетото умиращо дете една супена лъжица и ако може, побързай. Почакай, мила моя, та една супена лъжица може да не ме влудявай. Злато мое, миличка, не плачи, гадно и горчиво е, но ще помогне на моето пиленце, ще помогне... Ще помогне на скъпото ми детенце и то ще оздравее. Не плачи, не дей, не дей. Опри главица на гърдите на мама и заспивай. Много скоро. О, аз зная, че няма да доживее до сутринта. Мортимър. По една супена лъжица на всеки половин час. О, детето има нужда и от Беладона, знам го, а и от Аконитин. Донеси ги, Мортимър. Не дей да ми се бъркаш. Нищо не разбираш от тези неща. Легнахме си, като оставихме креватчето от към възглавницата на жена ми. Цялата тази шумотевица ме измори и след две минути по-скоро спях, отколкото бях буден. Госпожа Емакуилямс ме събуди с думите. Миличък, отоплението пуснато ли е? Не е, и аз така си мислех. Моля те, веднага го включи. Стаята е студено. Включих го и след малко отново заспах. Отново бях събуден. Миличък, може ли да преместиш креватчето от към твоята страна? Ще е поблизо до отоплителя. Премести го, но имах сблъсък с килимчето пред леглото ни и детето се събуди. Отново задрямах, докато жена ми успокояваше болната. След малко обаче през мъглата на дрямката до мен стигнаха приглушено следните думи. Мортимър, добре ще е да имахме малко гъшамас. Ще натиснеш ли звънеца? Измъкнах се сънен от леглото и настъпих котката, която изпротестира и получи в отговор ритник, но вместо нея улучих един стол. Чакай, Мортимър, да не искаш пак да включиш гъста на отоплителя и отново да събудиш детето. Не, само искам да проверя как се ударих, Каролайн. Виж и стола. Сигурна съм, че го съсипа. Горката котка. Ами ако тя беше. Нищо нямаше да изстане на котката. Всичко това не би се случило. Ако беше позволила на Марая да остане тук и да поеме тези задължения, които са и присъщи, за разлика от на мен. Хубава работа, Мортимар. Мислех, че ще те е срам да ми направиш подобна забележка. Съжалявам, ако не си в състояние да свършиш и малкото, за което те моля в ужасно време като сегашното, когато нашето дете, стига, стига, ще направя всичко, което поискаш. Но няма да звъня и да будя никого, всички са си легнали. Къде има гъша мас? В детската стая, на полицата над камината. Ако отидеш и говориш с Марая, донесох гъшата мас и пак заспах. И отново бях извикан. Мортимър, много съжалявам, че те будя, но стаята все още е много студена, за да се опитам да използвам маста. Имаш ли нещо против да запалиш огъня? Само трябва да драснеш клечка кибрид. Замъкнах се до камината и запалих огъня, а после седнах, обзето ниние. Мортимър, не дей да седиш там, ще умреш от студ ела си легми. Тък му се намествах и тя каза, чакай малко. Дай на детето още от лекарството, което историх. Лекарството действаше на детето повече или по-малко ободряващо, така че жена ми се възползва от промеждутака, когато беше будно, за да го съблече и да го намаже от глава до пети с гъшата мазнина. Скоро отново заспах и отново трябваше да стана. Мортимър, усещам течение. Наистина усещам течение. За тази болест няма нищо по-лошо от течението. Моля те, премести креватчето пред камината. Преместих го и пак се сблъсках с килимчето, затова го хвърлих в огъня. Госпожа Емакуилям скочи от леглото, измъкна килинчето и малко се здърпахме. Отново се унесох за кратък промеждутък, а после бях помолен да стана и да приготвя лапа от ленено семе. Лапата беше сложена на гърдите на детето където трябваше да изиграе оздравителната си роля. Огънят от запалени дърва не гори неспирно. На всеки 20 минути ставах и поддържах нашия, а това даде на госпожа Емакуирам с възможност да намани времето между отделните приеми на лекарството с 10 минути, от което тя бе много доволна. Сегисто гис промеждутъците пренареждах лапите с ленено семе и слага лапи с синап на празните места, които можеха да се намерят по тялото на детето. А призори дървата свършиха и жена ми настояваше да ида до мазето за нови. Отвърнах и, мила, това изисква много усилия, а детето вече сигурно се е стоплило достатъчно с допълнителните дрехи. Не бива да му слагаме нови лапи не се доизказах, защото бях прекъснат. Известно време мъкнах дърва от мазето, а после си легнах и за така, както може да хърка само останал без сири човек си стързана душа. Вече беше напълно светло, когато усетих, че някой ме хваща за рамото, за да ме събуди. Над мен жена ми гледаше сърдито и дишаше тежко. Веднага, щом се овладя, за да проговори, рече, свърши се. Свърши се. Детето се поти. Какво ще правим? Има и жал, само как ме оплаши. Не зная какво трябва да направим. Може би, ако я подсушим и я сложим отново на течение. Идиот такъв! Няма миг за губене! Върви за доктора! Кажи му да дойде, жив или мъртъв! Измъкнах добрия борен мъж от леглото и го доведох у дома. Той погледна детето и каза, че не умира. Аз изпитах неописуема радост, но това вбеси жена ми, сякаш докторът и нанесе лична обида. После той добави, че кашлицата на детето е причинена от нещо дребно, дразнещо гърлото. Като го чух, помислих си, че жена ми възнамерява да му покаже вратата. После докторът каза, че ще накара детето да се изкашля и така въпросът ще бъде решен. Даде му нещо, от което то получи пристъп на кашлица, и след малко от устата му изскочи малка треска. Детето няма ларинготрахилбронхит, каза докторът. Дъвкало е парченце борова клонка или нещо такова, и в гърлото му са останали трещици. Няма да му навредят. Разбира се, съгласих се аз. Обеден съм в това. Същност, терпентинът в клонките е много полезен за определени болести, от които страдат главно децата. Жена ми може да го потвърди. Жена ми обаче си замълча. Обърна се из презрение и излеза от стаята. Това е случка от нашия живот, към която никога не се връщаме, така че дните ни са безоблачни и минават в пълно спокойствие. Господа Емакуидамс и мълнията. Е, сър, продължи господин Емакуидамс. Защото това не беше началото на разговора, страхът от мълниите е един от най-неприятните недостатъци, от които може да страда едно човешко същество. Той обзема главно жени, но от време на време се забелязва и при кученца или мъже. Това е извънредно обезпокоителна слабост, защото причината, по която отнема храбростта на човек до степен, непосилна за друг страх, няма как да се опровергая от разума. Нито има начин да освободим човека от нея. Жена, която може да се изправи лице в лице срещу дявола, или срещу мишка, губи самообладание и спира да разсъждава, ако види мълния. Понякога страхът и буди голямо съжаление. Както казах, стресна ме и дещ от неизвестна посока слаб вик, Мортимър. Мортимър. щом се опопитих, протегнах ръка в тъмното и попитах. Еванжелайн, ти ли викаш? Какво става? Къде си? Скрих се в килера за обуща. Не те ли е срам да лежиш и да спиш, след като бушува такава буря? Почакай, как може да се срамува човек, ако спи? Това е нелепо, та човек не може да се срамува, когато спи, Еванже. Долових звука от приглушени ридания. Звукът попречи да изкажа резките думи, които ми бяха на езика, затова ги промених. Съжалявам, мила, много съжалявам. Нямах намерение да се държа така. Върни се в... Мортимър, господи! Какво има, съкровище? Искаш да кажеш, че още си в леглото. Разбира се, как иначе. Веднага се махни оттам. Мисля, че поне малко трябва да се побрижиш за живота си, заради мен и децата, ако не заради себе си. Само, че, съкровище, не ми противоречи, Мортимър. Знаеш, че няма по-опасно място от леглото в такава буря, във всички книги го пише. А ти лежиш там и целенасочено погубваш живота си, кой знае поради каква причина, освен ако не е. Понеже искаш да спориш, да спориш и да спориш. Подяволите, Еванжелайн. Вече не съм в леглото, а. Изречението беше прекъснато от внезапно блеснала мълния, последвана от кратък и ужасен писък, нададен от госпожа Емакуидамс, и от силния трясък на грамотерица. Ето, виждаш последствията. О, Мортимър, как може да си толкова неразумен, та да ругаеш в такъв момент? Не ругая. Ай не стана заради това. И дума да не бях казал, пак щеше да се случи. Много добре знаеш, Еванжелайн, или поне би трябвало да знаеш, че когато въздухът е наситен с електричество. Ами да, започвай да спориш, да спориш и да спориш. Не разбирам как може да се държиш така, след като знаеш, че на къщата няма и един грамот вод поради което съпругата ти и децата зависят от милостта на провидението. Какво правиш? Париш клечка кибрит в такова време? Да не си полудял. Почакай, жено, какво лошо има в това? В къщата е тъмно като в корема на кити. Изгаси клечката, веднага я изгаси. Да не искаш да пожертваш всички ни. Знаеш, че нищо не привлича мълнията повече от светлината. Светна. Тресна. Чу се бумбъл бумбум. Само чури. Виждаш ли какво направи? Не, не виждам какво съм направил. Западена клечка може и да привлича мълнията, откъде да знам, но не я причинява. Не съм съгласен с тебе. Стореното току-що ни най-малко не привлече мълнията, защото и да се беше насочила към клечката в ръката ми, за щастие, изобщо не оцели. Според мен на 100 милиона пъти не оцелва и веднъж. На състезанието по стрелба в Долимаунт такъв лош мерник. Засрами се, Мортимър. Стоим тук некъде да е, а в присъствието на смърта, и в този сериозен миг ти можеш да говориш такива неща. Ако нямаш желание да... Мортимър, моля, ти тази вечер ли си молитвите, ами... Имах такова намерение, но се опитах да пресметна колко е 12 по 13 ти. Проблесна светкарица. Чу се бумбал бумбум. Дан-дан-дан, бръм, като отземна пчела, тряс. О, свършено е с нас, няма кой да ни помогне. Как можа да пренебрегнеш такова нещо във време като сегашното? Но тогава не беше време като сегашното. На небето нямаше и едно облаче. Нима можех да предположа, че такъв дребен пропуск ще доведе до такава бъркотия. При това не смятам, че е справедливо да правиш от мухата слом, след като се случва толкова рядко. Не съм пропускал да се моря, откакто предизвиках земетресението преди 4 години. Мортимър. Само се чуи. А за жълтата треска забравили? Мила моя, винаги ме обвиняваш за жълтата треска, а според мене това е напълно нелепо. Дори телеграфическо съобщение не може да се прати до Мемфис, без да има телеграфна линия. Тогава как направената от мен дребна грешка е стигнала толкова далече. Ще приема земетресението, защото се случи наблизо. Но проклет да бъда, ако ще ме смяташ виновен за всяка отвратителна, проблесна светкавица. Чу се бумбъл-бу-бум-бум, -бу -бум -бум, тряс. О, божичко, божичко, божичко. Знам, че нещо е било улучено, Мортимър. Това ще е последният ден от живота ми. Ако може да ти е от полза да си го спомниш, когато сме мъртви, ужасният ти език. Мортимър, сега пък какво? Гласът ти звучи така, сякаш. Мортимър, да не си застанал пред камината. Та тя е открита. Точно това престъпление извършвам в момента. Веднага се махай оттам. Изглежда, искаш да погубиш всички ни. Не ти ли е известно, че най-добрият проводник за мълнията е отвореното огнище? Сега къде си? Тук, до прозореца. О, господи, да не се побърка. Веднага се махай оттам. И бебетата знаят че е опасно за живота човек достои до прозорец по време на грамотевична буря. Мили Боже, знам, че е последният ден от моя живот. Мортимър? Да. Какво е това шумолене? Аз шумоля. Какво правиш? Опитвам се да разбера кой е горният край на панталоните ми. Бързо ги свали. Според мен нарочно си облякал тези дрехи в такъв момент. Знаеш отлично, че според експертите вълнените дрехи привличат светкавиците. Боже Господи! Не ти ли стига, че животът ми е застрашен от природно явление, да правиш всичко, което ти хрумне, за да увеличиш опасността? О, недей да пееш! Къде ти е умът? Какво му е страшното на пеенето? Мортимър, казвала съм ти не веднъж, а стотици пъти, че пеенето предизвиква вибрации във въздуха, които спират потока от електричество и... За Бога, защо отваряш тази врата? Боже милостиви, жено, на какво пречи отворената врата? Да пречи ли? Та отворената врата носи смърт. Всеки, който се е занимавал с въпроса, знае, че течението привлича мълниите. Не си затворил добре, затвори плътно вратата. Побързай, иначе с нас е свършено. О, колко ужасно е човек да е затворен заедно с луд в такова време. Мортимър, какво правиш? Нищо. Пускам водата. Стаята е горещо и душно. Искам да си измия ръцете и лицето. Ясно. Колкото ум имаше, и без него си останал. Ако грамотевицата удря друга субстанция веднъж, то тя удря водата 50 пъти. Моля те, спри крана. Божичко, сигурна съм, че нищо на този свят не може да ни спаси. Наистина ми се струва. Мортимър, какво беше това? Беше про. Беше една картина. Саборихия. Значи си близо до стената. Не мога да си представя такова малоумие. Не знаеш ли, че най-добрият проводник за светкавици е стената? Махай се оттам. Освен всичко друго, малко оставаше да изругаеш. Как е възможно да си толкова проклет, след като семейството ти е в такава опасност? Мортимър, поръча ли е на завивка, както те бях помолила? Не. Забравих. Забравил си. Това може да ти струва живота. Ако сега имаше пухена завивка, която да постелеш в средата на стаята и да легнеш на нея, щеше да бъдеш в пълна безопасност. Идвай тук. Бързо идвай, преди да си извършил още някоя безумна глупост. Опитах, но нямаше как да се поберем двамата в малкия килер и да затворим вратата, освен ако не държахме да се задушим. Известно време дишах на пресекулки, а после се измъкнах навън. Жена ми извика. Мортимър, трябва да се предприеме нещо за оцеляването ти. Подай ми немската книга, която е в края на полицата на огнището, както и една свещ, но не я пали, дайки брита на мене, ще я запаля тук, вътре. В книгата има известни указания. Взех книгата с цената на щупена ваза и някои други вещи, а мадам се затвори в килера със свеща. Известно време останах на спокойствие, а после тя извика. Мортимър, какво беше това? Какво да е? Беше котката. «Котката? Край! Хвани я и я затвори в шкафа на умивалника. Побързай, съкровище! Котките са пълни с електричество. Сигурна съм, че ще побелея от ужасните опасности тази нощ. Отново чух приглушеното хрипане. Да не беше то, нямаше по никой начин да се помръдна, за да върша в тъмното толкова безумно нещо. В случая се заех с поставената ми задача, прескачах столове и се блъсках във всякакви прегради». При това твърди без изключение и повечето с остри краища, и накрая намерих котето, свито на скрина. Всичко това, за сметка на изпочупени мебели за 400 долара и на търтените пищели. После от килера се чу приглушено. Най-безопасното е да се качиш на стол в средата на стаята, мортимър, като краката на стола бъдат изолирани с нещо, което не служи за проводник. Накратко, трябва да пъхнеш краката на стола в стъклени чаши. Проблесна светкарица пръс. Побързай, Мортимър, преди да те е ударил гръм. Успях да намеря и да сложа стъклените чаши. Използвах последните четири, след като останалите се щупиха. Изолирах краката на стола и извиках, за да получа нови указания. Мортимър, тук пише следното. Van SACH UN D HALT SA CHO NICHTN ODER MIT AND R NKORPRN VRBUN 39. Какво означава това, Мортимер? Дали не означава, че около тебе трябва да има метални предмети? Или, че не трябва да има метални предмети. Да ти кажа, нямам представа. Изглежда малко неясно. Съветите на германците винаги са малко неясни. Обаче си мисля, че изречението е преди всичко в дателен падеж, смесено туптаме за късмет с родителен и винителен. За това, според мен означава, че човек трябва да остави метали около себе си. Да, сигурно е така. Логично е да е така. Нали знаеш, ролята им е като на грамотводи. Сложи си пожарникарската каска, Мортимър, тя е предимно от метал. Намерих каската и си я сложих. Много тежка, груба и неудобна за гореща стая с затворен прозорец. Дори с нощната риза се чувствах по-навлечен от необходимото. Мортимър, според мене трябва да предпазиш кръста си. Би препасал събята от запасната си униформа, моля? Направих го. А сега, Мортимър, намери начин да предпазиш нозете си. Морите, сложи си шпорите. Направих го без да кажа нито дума и запазих самообладание доколкото можех. Мортимер, тука пише: D Мортимер, не значи ли това че е опасно да не се бие църковната камбана по време на буря. Да, изглежда, това означава, стига да е минало причастие частие в именителен падеж единствено число. Според мене е така. Да, мисля, че означава, че като се има предвид височината на камбанарията и отсъствието на лфтз ще бъде много опасно, СЕРДЗИ и F -A -H -R -L -I -C -H, да не се бият камбаните по време на буря. Нещо повече, нали виждаш, че цялата формулировка Остави това, Мортимър, не губи скъпоценно време в приказки. Вземи големия звънец за сервирането на обеда. Тук е салона. Бързо, скъпи ми Мортимър, вече сме почти в безопасност. Боже, наистина смятам, че най-после ще бъдем спасени. Малкият ни летен дом се намира на билото на висок хълм с изглед към долината. Съседство има няколко фермерски къщи, от които най-близката е на 300-400 когато, качен на стола, в течение на 7-8 минути размахвах ужасния звънец, външните капаци на прозореца изведнъж се отвориха. Стаята проблесна ярко светещ фенер с увеличително стъкло и последва въпрос от прегракнал глас. Какво, милостиви Боже, става тук? На прозореца се появиха глави на мъже, а главите бяха пълни с очи, чиито безумни погледи се спряха върху нощната ми риза и военното ми снаряжение. Изпуснах звънеца, смъкнах се сконфузено от стола и казах. Няма нищо, приятели, само дето почувствахме известен дискомфорт заради грамотевичната буря. Опитвах се да отблъсна светкавиците. Грамотевична буря. Светкавици. Господине Макуилямс, да не сте си загубили ума. Това е хубава звездна нощ, никаква буря не е имало. Погледнах навън и така се изненадах, че за известно време онемях. После казах, не разбирам какво става. Със сигурност видяхме през пердето и капаците как просветва, пък и чухме грамотерици. Един след друг мъжете взеха да се въргалят по земята от смях, а двама дори умряха. Един от оцелерите подхвърли. Жалко, че не сте отворили капаците, за да погледнете от тата конзи хълм. Чули сте топовни гармежи, просветвало е от тях. Да знаете, че в полунощ по телеграфа пристигнаха вести, Гарфилд е номиниран, а по-важно от това няма. Да, господин Твен. Както казах в началото, припомни ми господин Емакуилямс, указанията за предпазване от светкавици са толкова безупречни и многобройни, че за мен е най-неразбираемото нещо на света как така някой изобщо бива ударен от гръм. С тези думи мъжът взе чантата и чедъра си и си тръгна, защото влакът бе стигнал до неговия град. Семейство Емакуилямс и алармата против крътци. Разговорът премина плавно от времето към реколтата, от реколтата към литературата от литературата към скандала, от скандала към религията, а после съвсем произволно прескочи към темата за алармите против крътци. Тогава за пръв път си пролича, че господин Емакуилямс се вълнува. Когато забележа по лицето на този човек подобни признаци, аз проявявам разбиране и млъквам, за да получи той възможност да му олекне на душата. И Емакуилямс каза, като едва се владееше, пукната пара не струват алармите против крътци, господин Твен. Пукната пара. И ще ви кажа защо. Когато мебелирахме къщата си, установихме, че имаме още малко пари в брой, за които водопроводчикът не подозираше. Аз настоявах да се издължим на дивака, понеже по някакви причини никога не съм харесвал водопроводчиците, но госпожа Макоидемс каза, не, по-добре било да ги използваме за аларма против крътци. Съгласих се на този компромис. Трябва да обясня, че всеки път, когато аз искам едно, а госпожа Емакуилямс друго, а това става винаги, решаваме да е както иска госпожа Емакуилямс и тя нарича това компромис. Така и стана. От Нью Йорк дойде специалист, монтира алармата, взени за услугата 325 долара и каза, че вече можем да спим спокойно. Известно време, да речем около месец, беше така. После една нощ усетихме дим и от мене бе поискано да стана и да видя какво се е случило. Запалих свещ, тръгнах към стълбите и срещнах крадеца да извиза от една стая с кошница, пълна с калаени съдове, които бе взел в тъмнината за чисто сребро. Пушеше Лула. Аз казах, приятелю, не позволяваме да се пуши в тази стая, а той заяви, че не можем да очакваме на един външен човек да му правилата в къщата, че е бил в много къщи, хубави колкото тази, и че никога не са му правили забележка. После добави от собствен опит, че такива правила изобщо не въжат за крадците? Отвърнах му. Ако така е прието, пушете на воля, макар да мисля, че да се даде на крадец привилегия, отказвана на епископ, е знак за безпринципни времена. Но като оставим настрани всичко това, какви причини имате да влезете у дома по тайно и с без да задействате алармата за крадци? Той, изглежда, се обърка, засрами се и каза, притеснен. Хиляди извинения. Не знаех, че имате аларма против крадци." Иначе щях да я задействам. Моля ви да запазите това в тайна, да не би родителите ми да го чуят, защото са стари и немощни. А очевидно такова грубо престъпване на светите условности на нашата християнска цивилизация прекалено грубо руши крехкия мост в мрака между бредото минало, мимолетното настояще и страшните бездънни дълбини на вечното. Мога ли да ви помоля за клечка, кибрит? Аз отвърнах. Тези чувства ви правят чест, но с ваше позволение метафората не е най-голямата ви сила. Не си правете труда, тези кибритени клечки могат да бъдат запарени само на кутията, а от опит зная, че и така се парят рядко. Но да се върнем на темата, как влязохте. През прозорец на втория етаж. Така беше. Откупих съдовете на цената в заложна къща, намалена с разходите по рекламата, пожелах на крадеца лека нощ, затворих прозореца по диремо и се върнах в главната квартира, за да дам рапорт. На другата сутрин повикахме специалиста по аларми, той дойде и обясни причината алармата да не се задейства, не била за цялата къща, била свързана само с първия етаж. Звучеше съвсем идиотски, все едно да влезеш в битка без всякакви предпазни мерки или да са ти предпазени само краката. След време една нощ срещнах на третия етаж крадец, който тък му се канеше да слезе по стълба, натоварен с най-различни вещи. Първият ми импулс беше да му щупя главата с билярна щека, но вторият импулс ме отказа защото мъжът се намираше между мен и рафта с щеки. Несъмнено вторият беше по-смислен, затова се въздържах и потърсих компромис. Върнах си собствеността на предишната цена, с 10% отстъпка заради използването на стълбата, защото тя беше моя. А на следващия ден отново повикахме експерта и за 300 долара той свърза и третия етаж с алармата. В този момент сигнализаторът вече беше придобил страховити размери. На него имаше 47 етикета, Белязани семената на различни стаи и кумини. И заемаше площ с размерите на един обикновен гардероб. Гонгът, голям колкото Леген, беше монтиран над горната табла на кревата ни. От къщата тръгваше жица, водеща до стаята на кочия шафконюшнята, с внушителен гонг до възглавницата му. Трябваше да бъдем спокойни, но се появи един недостатък. Всяка сутрин в 5 часа, при отварянето на кухнеската врата с цел да се използва кухнята, Удрянето на гонга цепеше въздуха. Първия път, когато това се случи, помислих, че е дошъл краят на света. Не бях в леглото, когато си го помислих, не, бях извън него, защото първият ефект от ужасяващото дрънче не е да бъдеш запратен в другия край на къщата и да се блъснеш в стената, а после да се свиеш и да се гърчиш като паек върху запарена печка, докато някой не затвори кухненската врата. Голата истина е, че не съществува звънтеж, който дори слабо да напомня на облушителния екот от Гонга. При това тази катастрофа задължително се случваше всяка сутрин в 5 и ни отнемаше по 3 часа от съня, защото, когато Гонгът ни събудеше, той не ни будеше само частично. Не, човек се събуждаше изцяло и съвестта му се събуждаше, и всичко останало, и после можеше да изкара 18 часа буден по невъобразим начин, както никога през живота си. Веднъж един наш гост почина и ние оставихме тялото му да пренощува в къщата. Дали той изчака небесната си присъда? Не, сър, в пет сутринта скочи от леглото по най-чеврастия възможен начин. Знаех си, че ще стане така, знаех го много добре. Мъжът получи своята застраховка живот и оттам нататък живя щастливо при наличието на достатъчно доказателства, че смъртта му е напълно неупровержима. Та така! Заради всекидневния недостиг на сън ние постепенно се приближавахме към един по-добър свят, за това най-накрая отново повикахме експерта и той прокара жица до външната страна на вратата, където сложи превключвател. Само че икономът ни Томас винаги допускаше една малка грешка, изключваше алармата нощем, когато си лягаше, и отново я включваше на зазоряване, точно преди готвачката да влезе в кухнята, при което гонгът получаваше възможност да ни запрати в другия край на къщата като се случваше единият от нас по пътя да щупи и някой прозорец. В края на седмицата си дадохме сметка, че работата с превключвателя е заблуда и уловка. Открихме също така, че от известно време шайка краци направо си живееха в къщата, не точно за да крадат, понеже вече не ни беше останало почти нищо, а за да се крият от полицията. Защото им пареше под краката и хитро бяха решили, че на полицаите и презум не би минало, че крадливото племе си е намерило убежище в къща, общо известно с това че е защитена от най-внушителната и сложна алармена система в Америка. Отново извикахме експерта и този път той имаше зашеметяващо хрумване, нагласи алармата така, че отварянето на кухненската врата да я изключва. Идеята беше чудесна, но и заплащането и съответстваше. Представете си вече резултата. Всяка вечер налягане не включвах алармата, защото нямах доверие на слабата памет на Томас. Но щом лампите угаснаха, кръците влизаха в кухнята, с което прекъсваха сигнализацията, без да чакат готвачката да го стори на сутринта. Виждате колко тежко бе положението ни. Месеци наред не можахме да поканим гости. В къщата нямаше нито едно свободно легло, всички бяха заети от кръци. Накрая сам намерих изход. Експертът откликна на повикването ми и прокопа тръп за още една жица до конюшнята. Сложи там превключвател така че кучиешът да включва и изключва алармата. Първокласно решение, последвано от период на тишина, през който отново започнахме да каним гости и да се радваме на живота. Постепенно непобедимата аларма прояви нова странност. Една нощ бяхме изхвърлени от леглото от внезапно прозвучалата песен на ужасния гонг и когато се дотатрихме до сигнализатора, запарихме газената лампа и прочетохме думите, детска стая. Госпожа Ема Куилямс веднага припадна, а и на мен малко ми оставаше да сторя същото. Грабнах пушката си и останах да чакам скорошното идване на Кочиеша, докато неприятното дрънче не продължаваше. Знаех, че неговият Гонг също го е изстрелял от леглото и той ще дойде с пушка в ръка в мига, когато навлече дрехите си. Когато реших, че е минало достатъчно време, промъкнах се и погледнах през прозореца на стаята до детската. Долу на двора зърнах неясните очертания на Кочиеша, насочил пушката си в очакване на удобен момент. Тогава изтичах в детската стая и стрелях, а щом забеляза просветването от изстрела ми, Кочиешът също стреля. И двамата имахме успех, се катих бавачката, а той отнесе косата на тила ми. Запалихме лампа и телефонирахме за лекар. Нямаше следа от кръци и нито един от плъзгащите се прозорци не беше вдигнат. На едно място липсваше стъклото, но оттам беше миналко шумът на Кочиеша. Биваше сия загадката. Алармата се включва посред нощ от само себе си, а наоколо няма нито един крадец. Експертът отвърна на обичайното ни обаждане и каза, че е било фалшива тревога. Увери ни, че е лесно поправимо. Внимателно свърза с алармата прозореца на детската стая, оцени изгодно услугата и си тръгна. Няма перо на света, способно да опише как ни измъчиха фалшивите аларми през следващите три години. В течение на три месеца влетявах с пушката си в съответната стая, ако чия винаги дотичваше с оръжието си като подкрепление. Ала никога нямаше нещо, по което да стреляме, прозорците бяха плътно затворени и обезопасени. На следващия ден винаги викахме експерта и той нагласеше съответните прозорци, така че около седмица алармата не се чуваше, а той никога не забравяше да ни прати горе-долу такава сметка. Накрая се случи нещо съвсем естествено, след като прозвучаха 300 или 400 фалшиви аларми, не по-малко, спряхме да реагираме. Правех следното, ставах спокойно, след като алармата ме запратеше някъде в къщата, оглеждах спокойно сигнализатора, отбелязвах си коя стая е посочена и после спокойно изолирах тази стая от алармата. А накрая се връщах в леглото, сякаш нищо не се беше случило. Нещо повече спирах да се занимавам с въпросната стая и не виках експерта. Е, от само себе си се разбира, че с времето всички стаи бяха изолирани и цялата машинария излезе от употреба. Тък му по това време, когато нямахме защита, ни сполетя най-голямата беда. Кръците влязоха една нощ и отмъкнаха алармата. Да, сър, до последното винче. Изскубнаха всичко от всякъде пружини, звънци, гонгове, батерия и така нататък. Отнесоха и 150 медна жица. Нищо не остана, нито една дребория, не остариха и следа от устройството като свидетелство. Искам да кажа, като спомен доста време мина докато възстановим алармата, но накрая платихме и постигнахме целта си. Според фирмата сега алармата просто трябваше да се монтира както трябва, с пружини на прозорците, които са нов патент и правят фалшивите аларми невъзможни, с използването на часовник нов патент, който да изключва и да включва алармата сутрин и вечер без човешка намеса. Замисълът изглеждаше добър. Обещаха да приключат всичко за 10 дни. Започнаха работа, а ние заминахме на лятна почивка. Бяха работили две дни, а после и те заминали на лятна почивка. След което кръците се нанесли в къщата и започнала тяхната лятна почивка. Когато се върнахме есента, стаите бяха празни като избъзбира в къща, където са работили бояджии. Мебелирахме всичко отново и спешно извикахме експерта. Той пристигна, довърши започнатото и каза, часовникът е нагласен така, че да включва алармата вечер в 10 и да я изключва сутрин в 6 без 15. Единственото, което остава да правите, е да го навивате всяка седмица и повече да не го закачате, той сам ще се побрижи за алармата. Подир това в течение на три месеца живяхме в пълно спокойствие. Само че сметката беше огромна и аз заявих, че ще платя едва когато новият механизъм докаже, че е безупречен. Оговорката продължи три месеца. Тогава платих сметката, а точно на следващия ден алармата се раздрънча в 10 сутринта като че зажужаха 10 000 роякъпчели. Превъртях стрелките да сочат 12 часа по-късно, за да се включи отново алармата. Тази глупост продължи една-две седмици, а после дойде експертът и смени часовника с нов. Обаче провалът беше пълен. Всички часовници имаха един и същ нелеп дефект, включваха алармата през деня, а ако човек се помъчеше да я спреръчно, тя започваше да дрънчи отново в мига, когато той я оставеше. Това е историята с алармата против кръци, дума по дума, както се случи. Нищо не е преувеличено, нищо не е описано със умисъл. Да, сър, след като спах 9 години с кръци и през цялото време поддържах скъпа аларма, за да защитавам тях, а не себе си. Поемайки изцяло разходите, не успях да ги накарам да допринесат и с един пупнат цент. Аз просто казах на госпожа Емакуилямс, че ми е дошло до гуша да сърбам тази попара. Затова тя се съгласи да махна всичко и го размених за куче, което по-късно застрелях. Не зная какво мислите по въпроса, господин Твен, но според мен такива системи се произвеждат главно за нуждите на кръците. Така е, сър. Една аларма комбинира всъщността си всичко неприятно, което свързваме с пожар, размирици или харем, а същевременно не притежава нито едно от компенсиращите предимства, които те обикновено имат. Довиждане, слизам тук. Натаниел Хоторн Господа Белофрок, изпадам в меланхолия, когато виждам как някои съвсем разумни хора постъпват, щом дойде време да си избират съпруги. Объркват преценката си, обръщайки напълно ненужно внимание на дребните подробности от външния вид, навиците, характера и други незначителни неща, които не засягат никого, освен самата дама. Един нещастен господин, решил да се ожени само ако е намерил съвършенство, пази ръцете и сърцето си, докато не отслабнат и не остареят до степен да не бъдат приети от нито една сносна жена. А това е върхът на абсурда. Милостивото провидение така умело е съчетало единия с другия пол и една част от хората с друга тяхна част, че с някой очевидни изключения всеки мъж и всяка жена могат да бъдат относително щастливи при бракосъчетание. Точното правило е да се уверим, че в основни линии връзката е добра, а после да приемем даденост че всички незначителни възражения, ако ги има, ще изчезнат, стига да не се занимаваме с тях. Човек едва ли си представя какви чудеса може да му предложи съпрожеската любов, ако не обръща внимание на някои дребни противоречия и стои далече от опасностите, застрашаващи устоите на брачното блаженство. Колкото до мен, аз веднага си признавам, че преди да се обвържа, бях точно такъв свъхпридирчив глупак, какъвто сега съветвам читателя да не бъде. Благодарение на ранните си навици притежавах женска чувствителност и прекалено изискана изтънченост. Имах диплома от школата на магазин за текстил, където, поради това че обслужвах дамските капризи и намирах подходящи волажени чорапи за нежните крака, занимавах се с сатлас, панделки, кретони и басми, ширити, тюл и игри за Беатиста, отраснах като особено изнежен джентлмен. Няма да е прекалено, ако допуснете, че самите дами изобщо не бяха толкова изискани, Колкото беше Томас Боуфрок. Толкова болезнено чувствителен бях за женските несъвършенства и толкова различни добродетели очаквах да има жената, която можех да обикна. Че съществуваше несъмнена опасност, изобщо да не си намеря съпруга или по принуда да сключа брак със собствения си образ в огледалото. В добавка към вече споменатите основни принципи, държах жената да притежава свежестта на ранната младост, да има бисерни зъби, лъскави кадрици и още куп прелесни подробности. Да проявява върховна деликатност в навиците и чувствата си, текстурата на съзнанието и да бъде гладка като куприна и преди всичко да има непорочно сърце. С една дума, ако от рая се беше появил млад ангел, облечен по земна мода, и ми беше предложил ръката си, щях да се оженя за него. Съществуваше несъмнена възможност да се превърна в много нещастен стар ерген, но тогава извадих най-големия късмет на света, да пътувам до друг щат и да бъда смайван, и то многократно, ухажван покорен и оженен за сегашната госпожа Белов Рок. всичко това в рамките само на две седмици. Благодарение на тези извънредни мерки аз не само приписах на недястата си достоинства, които и досега не са се появили на бял свят, но и си затворих очите за няколко дребни недостатъка, които обаче ми направиха впечатление дълго преди да приключи меденият месец. Ала понеже нямаше грешка в споменатия вече фундаментален принцип, скоро се научих, както ще разберете, да преценявам несъвършенствата и ненужните качества точно според това колко струват. Същата сутрин, когато с госпожа Беловрок се венчахме, ние заехме две места в дилижанса и поехме на път за местожителството ми. Понеже нямаше други пътници, бяхме сами и обезпокоявани, можехме да се отдадем на възторга си. Все едно, че се намирахме в екипаж за излет на новобрачни. Небясната ми изглеждаше възхитително, с зелен капюшон и кожени дрехи за езда, и всеки път, когато на червените и устни се появяваше усмивка, зъбите и до един приличаха на безценни бисери. Изпитвах топлата и такава силна любов. Дирижан сет изтропори през селото, драги ми читателю, а после двамата бяхме сами, както Адам и Ева в рая, че признавам вината си. Защото си позволих не по-малко от целувка. Нежността в очите на госпожа Белофрок не беше особено кур за своеволието. Окуражен от нейното снисхождение, отметнах капюшона от гладкото й чело и зарових пръсти. Бели и нежни като нейните, сред тъмните и лъскави кадрици, осъществили бляновете ми за разкошни коси. Любов моя, деликатно каза госпожа Белофрок, ще ми развалиш кадриците. О, сладка моя лора! Отвърнах аз, докато си играех с един лъскав кичур. Дори твоята прекрасна ръка не би могла да подреди една кадрица по-добре от моята. Предлагам ти удоволствието всяка вечер да навивам косата ти на хартиени ролки, когато навивам и моята. Господин Долфрок, повтори тя, не бива да разваряш кадриците ми. Това каза с порешителен тон, отколкото бях чувал до тогава от най-милата от всички невести на света. Същевременно се протегна и спря ръката ми, като просто я отдръпна от забранената кадрица, а после веднага я пусна. Признавам, че съм припрян дребен мъж, който винаги иска да прави нещо с ръцете си, така че, след като бях лишен от възможността да пипам кадриците на съпругата си, потърсих друго, с което да си играя. Напредната седалка на дилижанса бе остарена една от кошниците, в които онези пътуващи дами, които са прекалено стеснителни, за да се появят на обща маса, обикновено носят запаси от сладки с джинджифил, бисквити и сирене, шунка и други леки закуски, за да подкрепят естествените нужди до края на пътуването. Подобна ефирна диета понякога върши достатъчно добра работа за цяла седмица. Хванах горе споменатата малка кошница и пъхнах ръка под вестника, с който внимателно бе покрита. «Какво е това, мила моя?» Извиках аз, защото от кошницата се подаде гърлото на черна бутилка. Бутилка, коридор, господин Белфрок, отвърна съпругата ми, като невъзмутимо взе кошницата от ръцете ми и я върна на предната седалка. Нямаше причина да се съмнявам в думите й, обаче не ми се е случвало оригиналният каридор, който използва за собствения си тен, да мирише толкова силно на черешова ракия. Так му се канех за изрази опасенията си, че мазилото ще навреди на кожата и, когато се случи происшествие, по-заплашително от дълбоко нараняване на кожата. Нашият кучиеш непредпазливо беше минал по купчина чакъл и дирижансът едва не се оказа с коляла във въздуха и с краката ни там, където преди ни бяха главите. Нямам представа какво се случи с ума ми, защото той винаги ми изиграва подлия номер да ме изостави точно когато имам най-голяма нужда от него. Но стана така, че в бъркотията от прекатурването ни напълно забравих, че на света съществува госпожа Белофрок. Както често правят съпругите, милата дама използва съпруга си за стъпало. Бях излазил от дирижанса и инстинктивно оправя вратовръзката си, когато някой бързо и грубо се промъкна край мене и чух сирен удар по ухото на кочияша. Заслужи си го, прокретнико. Прозвуча непознат, пресипнал глас. Съсипаме, мерзавецо. Никога вече няма да бъда жената, която бях. Последва втори удар. Насочен към другото ухо на кочияша, но юмрукато лучи не него, ано само, и предизвика ужасен кърва фонтан. За мен обаче оставаше неразрешима загадка кой или какво страховито привидение наказваше човека така. Ударите бяха нанесени от лице с зловещ вид, с почти гола глава и хлътнали страни, очевидно от женски род, което обаче трудно можеше да бъде отнесено към нежния пол. Понеже липсваха зъби, които да модулират гласа. Яростната тирада на тази персона представляваше едно противно мънкане, което ме накара да потреперя като пача от телешки Джолан. Кой можеше да бъде този фантом? Още не съм разказал на ужасното обстоятелство на случилото се, защото това плашило, или каквото и да беше, също имаше зелен принен капюшон като на госпожа Белофрок, който се поплащаше на гърба му. увиснал на връзките. Обзет от ужас и с объркани мисли, реших, че това можеше да е само лукавия, който в момента на преобръщането е унищожил съпругата ми и е навлякал нейните фусти. Тази идея ми се стори най-вероятна, защото никъде не вижда в живата госпожа Белфрок, а макар старателно да огледах дилижанса, не открих никакви следи и от на любимата жена. Оставаше ми отехата да я погреба по-християнски. Хайде, сър, размърдай се! Помогни на негодника да изправи дилижанса, каза ми Таласамът. После извика с ужасен глас на трима селяни в далечината. Ей, приятелчета, не ви е срам да стоите там, вместо да помогнете на една клета жена? Вместо да хупнат, за да се спасяват, селените светкавично дотичаха и се заеха с прекатурения дирижанс. Аз, макар и дребен на ръст, се залових за работа като един син на библейския анак. И кочияшът, все още с нос, от който тече кръв, мъжествено се хвърли да дърпа и да мести, защото положително се боеше, че следващият удар може да му щупи главата. И все пак, колкото и да беше пострадал, горкият човек ми хвърли поглед, сякаш изпълнен с жалост, като че моето положение беше по от неговото. Аз обаче лелеех надеждата, че всичко ще се окаже сън, и използвах възможността, когато повдигнахме дилижанса, да пъхна два пръста под колелото с надеждата, че от болката ще дойде на себе си. Е, готови сме, всичко вече е наред. Възкликна зад гърба и мелодичен глас. Благодаря ви за помощта, господа. Скъпи ми господин Белофрок, само как се потиш? Позволи ми да ти избърша лицето. Не вземай много при сърце това происшествие, добри ми кочиешо. Трябва да сме благодарни, че никой не е с чупен врат. Можехме да жертваме единия от трите врата, промърмори кочиешът, търкайки ухото си и дърпайки носа си, за да се увери, че наистина е бил ударен. Брей, та да, тази жена е вещица. Боя се, че читателят още не ми е повярвал, но чистата истина е, че пред нас стоеше госпожа Болфрок с лъскарите кадрици, спуснати на челото й, с два реда бисери от Ориента, просветващи между отворените и устни, на които бе изписана ангелска усмивка. Беше си взела дрехата за езда и капюшона от зловещия фантом и във всяко едно отношение изглеждаше същата прелесна дама, която седеше до мене в мига, когато дирижансеят се преобърна. Как беше изчезнала, кой се беше появил на нейно място и защо сега се беше завърнала, представляваха въпроси на които трудно можех да намеря отговор. Пред мен стоеше съпругата ми. Това бе единственото сигурно нещо сред множеството загадки. Не оставаше друго, освен да й помогна да се качи в дилижанса, за да продължим пътешествието си в този ден и в живота си с възможно най-малко притеснение. Когато Кочиешът затвори вратата след нас, чух, че прошепва на тримата селяни. Как мислите, че се чувства човек, затворен в клетка с тигрица? Разбира се, въпросът му едва ли имаше връзка с моето положение. Колкото и безсмислено да изглежда, признавам, че в чувствата ми изобщо нямаше толкова възхищение, колкото когато за пръв път нареков госпожа Белофрок, моя. Вярно, че тя беше мила жена, същински ангел, но какво щеше да стане, ако горгоната се завърнеше насред възторзите на брачното ни блаженство и заемеше мястото на ангела. Спомних си приказката за фея, която през половината време била красавица, а през другата половина – грозно чудовище. Дали не бях взел за съпруга същата тази фея? Докато в съзнанието ми се мяркаха такива хрумвания и химери, започнах да гледам крадешком госпожа Беловрок, сякаш очаквах превращението да стане пред очите ми. За да се разсея, взех вестника, който преди покриваше малката кошница с закуски, а сега беше на пода на дирижанса. Бе пропит с петно, от което се разнасяха силните спиртни пари от съдържанието на щупената бутилка с калидор. Вестникът беше от преди 2-3 години но съдържаше статия в няколко колонки, която скоро ме заинтригува. Беше репортаж за неспазване на обещание за брак и предаваше изцяло свидетелските показания, с пламенни откъси от любовната кореспонденция между мъжа и жената. Изоставената девойка се беше явила в всъдалично, за да представи важни доказателства за коварството на своя любим и за своите силни, отхвърлени чувства. От страна на ответника бе направен опит, макар и недостатъчно солиден, да учерни характера на ищцата, с искане да му бъдат намалени посочените щети заради неприятния и характер. Името на дамата ме накара да си помисля нещо ужасно. Мадам! Започнах аз, като вдигнах вестника пред очите на госпожа Белофрок, и макар че съм дребен, деликатен мъж с спито лице, изпитах чувството, че изглеждам много страховито. Мадам! Повторих престиснати зъби. Ти ли беше ищцата в това дело? О, скъпи ми господин Белов Рок, мило отвърна съпругата ми, мислех си, че целият свят го знае. Какъв ужас! Възкликнах аз и се свлякох на седалката. Покрил с двера лицето си, нададо в грамогласно стенание, сякаш умирах, а измъчената душа напускаше тялото ми, моето тяло, на най и придирчив мъж на света, който трябваше да има за съпруга най-нежната и фина жена, с кристални капчици роса, проблясващи в непорочното и сърце. Помислих си за лъскавите кадрици и бисерните зъби, помислих си за калидура, помислих за нараненото ухо на кочияша и разкървавения му нос, помислих си за деликатните любовни тайни, които е прошепнала на съдията, на съдебните заседатели и на хилядите хилещи се слушатели, и отново изстенах. Господин Белфрок. Чух гласа на съпругата си. Понеже не отговорих, тя нежно улови ръцете ми, отдръпна ги от лицето и впив тренчен поглед в моите очи. Господин Белфрок. Повтори тя, все още без да проявява нелюбезност, но с всичката решителност на своя силен характер. Приеми съвета ми да превъзмогнеш глупавата си слабост и да се докажеш, използвайки най-добрите възможности, като толкова добър съпруг, колкото добра съпруга ще ти бъда аз. Може би си открил някои дребни несъвършенства в невястата си. Какво, Нима очакваше друго? Жените не са ангели. Ако бяха ангели, щяха да си търсят съпрузи в рая или поне да създават повече затруднения при избора, който правят на земята. Но защо трябва да се крият тези несъвършенства? Прекъснах я с треперещ глас. Любов моя, кълна се, че дребен мъж си много неразумен, рече госпожа Беловрок и ме потупа по бузата. Нима една жена трябва да разкрива слабостите си преди своя сватбен ден. Уверявам те, че малко съпрузи установяват това толкова рано а още по-малко се оплакват, че тези дребории са останали скрити задълго. Много странен човек си. А, да. Шегуваш се, ами делото за неспазеното обещание. Простенахас. аз. А, това ли била работата? Възкликна съпругата ми. Възможно ли е да се разглежда тази случка в неблагоприятна светлина? Това и презум не ми е минавало, господин Белофрок. Нима е осъдително, че победоносно съм се защитила от клеветите и сам доказала своята невинност в съда. Или протестираш, че една съпруга се е държала като достойна жена и е наказала злодея, който се е подиграл с чувствата ѝ. Но нямаше ли, любов моя, не отстъпвах аз, като се отдръпнах въгъла на купето, защото не знаех колко противопоставяне може да понесат нейните чувства, да е подостойно. Ако се беше отнесла към злодея с мълчаливото презрение, което той е заслужавал. Добре казано, господин Белофрок, лукаво отвърна съпругата ми, но къде ще да бъдат тогава 5000 долара, за да се направят доставки за твоя магазин за платове? Госпожа Белофрок, вярвам в честната ти дума, започнах аз тон, сякаш от нейния отговор зависеше животът ми, но да няма грешка за въпросните 5000 долара. Кълна се, че имаш честната ми дума, никаква грешка няма. Съдът ми даде всеки цент, който притежаваше този обестник. Аз запазих всичко за скъпия си господин Болфрок. Тогава, мила моя, извиках аз, изпитващ прилив на нежност, нека те притисна до гърдите си. Основата на брачното блаженство е осигурена и всичките ти дребни недостатъци и слабости са простени. А след като краят е толкова щастлив, аз се радвам на злините, които са те накарали да водиш това благословено дело. Аз съм един щастлив съпруг. О, Хенри, магнетизмът на Джеф Питърс. Джеф Питърс беше забъркан в толкова много далавери да си докарва пари, колкото са рецептите за готвене на Орис в Чарлстън, Южна Каролина. Най-много обичах да ми разказва за началото, когато продавал по уричните хлеми и настойки за кашлица, живеял ден за ден близо до обикновените хора и оставял полуката на последната си монета, която хвърлял, за да се падне ези или тура. Стигнат до Фишер хиляди фаркансо с костюм от Шевро, Мукасини, Дълга коса и пръстен с 30 каратов диамант, който получих от актьор в тексаркана. Изобщо не зная как е използвал актьорът джобното нощче, с което размених пръстена, разказваше ми той. Представях се като доктор Охо, известен индиански лечител. По това време търгувах само с най-търсения сироп, който се наричаше възкресяваща горчивка, направен от животворните треви и билки, случайно открити от такуала, красивата съпруга на вожда на народа Чокто. Докато събирала подправки, за да сготви варено куче за ежегодния танц на царевичния празник. Продажбите не вървяха много добре в последния град и спечелих само 5 долара. Отидох в другерията на Fisher 1000 и собственикът ми даде на кредит половин гроса, 6 дозини бутилки от 8 унции и запушалки. В куфара си носех етикетите и съставките, останали ми от последния град. Отново започнах да виждам живота през розови очила. Щом водата потече от кранчето и наредих на масата десетки шишета с, възкресяваща горчивка. Измама ли? Не, сър. За горчивката от половин гроса използвах течен екстракт от хининова кора за 2 долара и анилин за 10 цента. Случвало се е години подир това да минавам през същите градове, и жителите отново да питат за тях. Същата вечер наех каруца и започнах да продавам горчивката на главната улица. Фишер Хиляди беше малариен град в низината и според моята диагноза тълпата имаше нужда точно от комбиниран хипотетичен пневмокардиален и противоскорботен тоник. В началото горчивката вървеше както каранти и върху печен хляб на вегетарианска вечеря. Бях продал двайсетина по 50 цента шишето, когато усетих, че някой ме дърпа за пеша на полтото. Знаех какво значи това, Затова слязох от каруцата. Пъхнах 5 доларова банкнота в ръката на мъж с германска сребърна звезда, 41, на ревера и казах. Вечерта е приятна, господин полицай, нали? Имаш ли разрешение да продаваш в града този незаконен извлек от бълвоч, който си позволяваш да наричаш лекарство? Нямам, отвърнах аз. Представа нямах, че това е град. Ще изясня въпроса утре и ще взема разрешително, що ме е нужно. Ще трябва да те спра, докато не го вземеш, рече полицаят. Престанах да продавам и се върнах в хотела. Разказах на собственика за станалото. О, във Фишер 1000 няма да имаш успех, рече той. Доктор Хоскинс, единственият лекар тук, е женен за сестрата на кмета, така че няма да позволят на друг лекар да има практика в града. Не практикувам медицина, уточних аз. Имам щатско разрешително за амбулантна търговия, а при нужда си вадя разрешително и за отделния град. На другата сутрин отидох в кметството и научих, че кметът още не е дошъл. Представа няма никога ще се появи. Така че доктор Оохо се сви отново на един хотелски стол, запари смръдлива хаванска пура и зачака. Не Неслед дълго се появи млад мъж с синя вратовръзка, седна на близкото кресло и ме попита колко е часът. Часът е 10 и половина, а ти си Анди тъкър. Виждал съм как работиш. Нали ти продаваше в Южните щати пакетчета с комбинацията, Великият Купидон? Е да видим. Съдържаха чирийски годежен пръстен, брачна халка, пресичка за картофено картофенопюре, шише с успокоителен сироп и туалетна вода, дороти върнан, всичко за половин долар. Като чу, че го помня, Анди се зарадва. Добре се оправяше на улицата, че и нещо повече, уважаваше професията ни и се радваше, ако си осигури 300% печалба. Беше получил много предложения да се заеме с незаконна търговия на лекове и семена, но никога не се изкуши да кривне от правия път. Имах нужда от партньор и Анди се съгласи да работим заедно. Разказах му за положението в Фишер 1000, както и че парите са малко заради тукашното смесване на политика и слабителни средства. Анди беше пристигнал с влака същата сутрин, доста закъсал и готов да обиколи целия град докато не събере няколко долара от масов абонамент за минералната вода на Юрика Спрингс, за да потръгне работата му. Излязохме навън, седнахме на верандата и обсъдихме въпроса. На другата сутрин в 11 часа, докато седях сам на верандата, в хотела се дотътри Ричичо Том и потърси доктора, за да прегледа седята Банкс, за когото се оказа, че е кметът и е много борен. Не съм лекар, казах аз. Защо не идеш да извикаш градския доктор? Бос, рече той. Док Хоскинс заминал на 20 мили от тук при негви борести. Той е докторът в града, а на госедаря не е хубаво. Пратил ме да те повиквам, сър, и моря да идва. Имаш мъжката ми дума, че ще ида да го видя. Пъхнах си в джоба шише, възкресяваща горчивка, и искачи хълма до голямата къща на кмета, най-хубавата къща в града, с мансарда и две чугунени кучета на моравата. Въпросният кмет, Съдията Беанкс, лежеше в кревата и от завивката се подаваха само бакенбардите и нозете му. От дълбините му излизаха звуци, от които всеки в Сан-Франциско би хупнал да бяга. До кревата стоеше млад мъж с чаша вода в ръка. Докторе, каза кметът, много съм болен. Бера душа. Не можете ли да направите нещо за мене? Господин кмет,“ казах, аз не съм от обичайните предопределени апостоли на Бог Ескулап. Никога не съм учил в медицински колеж. Дойдох просто като ваш ближен, за да видя дали не мога да ви помогна. Много съм ви задължен, доктор Охо, отвърна той. Това е племенникът ми господин Бидъл. Опита се да облегчи положението ми, но нямаше успех. Милостиви Боже! оле -ле. Извика болният. Кимнах на господин Бидъл, седнах до кревата и измерих пулса на кмета. Казах му. Нека видя черния ви дроп. Имам предвид езика ви. После обърнах клепачите му, огледах внимателно зениците и попитах. От кога сте болен? Повади ме? Ох, ох. Повади ме с нощи, отвърна кметът. Дайте ми някакво лекарство, докторе, моля ви. Господин Фидъл, казах аз, ще вдигнете ли леко штурите? Името ми е Бидъл, поправи ме младият господин. Чичо Джеймс, не искаш ли да хапнеш шунка сейца? Господин Кметел, казах аз, след като сложих ухо на дясната му лопатка, за да го преслушам, имате тежък пристъп на свръхвъзпаление в дясно на арфения кларикул. Пресвети, Боже! Простена той! Не можете ли да го намажете с нещо, или да го наместите? Аз си взех шапката и тръгнах към вратата. Да не си тръгвате, докторе? Ревна кметът. Няма да си тръгнете и да ме оставите с това, с това свръхизобирие на кларикатури, нали? Обичайната човечност, доктор Оха, би трябвало да ви попречи да не помогнете на свой събрат, изпаднал в беда, обади се господин Бидъл. За вас съм доктор Охо, осведомих го аз, след което се върнах при болника. Отметнах назад дългите си коси и казах, господин кмете, за вас има само една надежда. Церовете няма да ви помогнат. Но има една повисша сила, макар че церовете стоят достатъчно високо. И коя е тя? Попита кметът. Научните опити, отговорих му аз. Победа на разума над тонизиращите средства. Вярата, че болката и телесното разстройство не съществуват и се появяват само ако не се чувстваме добре. Поставете се в положение на човек, закъснял си с плащането на дългове. Направете научен опит. Какви вреди на кипели говорите, докторе? Попитаме кметът. Нали не сте социалист? Говоря за великата доктрина на психичната основа за финансовите операции, отвърнах аз. За възвишената школа да се лекуват от разстояние и подсъзнателно персекутиви именингит. За онова прекрасно вътрешно съдържание, известно като личен магнетизъм. Ще можете ли да го използвате, докторе? Попита кметът. Аз съм един от малкото синедриони и официални хупларисти на вътрешния амвон, казах му аз. Раздвижа ли ръце край Куция, той прохожда, а слепият се пробужда. Аз съм медиум, колоратурен хипнотизатор и сепиритуален надзирател. Само благодарение на мене при последните сеанси Фан Арбър покойният президент на компания, оцетна горчилка, можа да посети отново земята и да общува с сестра си Джейн. Виждате ме на улицата да продавам церове на бедните. Не използвам за тях личния си магнетизъм. Бедните и кожи за дране нямат, завърших аз. Ще се займете ли с моя случай? Попитък метът. Шуйте ме, отвърнах. Навсякъде, където съм ходил, имам големи неприятности с медицинските дружества. Не се занимавам с медицина, но за да спася живота ви, ще ви подложа на психично лечение, стига да се съгласите като кмет да не задълбавате относно въпроса за моето разрешително. Разбира се, така да бъде. Каза той. Хайде, залавяйте се за работа, докторе, защото отново започва да ме боли. Таксата ми е 250 долара. Гарантирано излекуване за два санса, уточних аз. Добре, каза кметът. Ще ги платя. Мисля, че животът ми струва най-малко толкова. Седнах до кревата и го погледнах право в очите. А сега престанете да мислите за болестта. Вие не сте болен. Нямате сърце, клавикул, нямате чувствителност в лакътя, нямате мозък или каквото и да е. Не изпитвате никаква болка. Признаете ли, че сте сбъркали... Веднага усещате болката, която не сте оставили да си отиде, нали? Наистина се чувства малко по-добре, докторе, обади се кметът. Проклет да съм, ако не е така. Излъжете ме сега, че нямам ток от лявата страна, и според мене мога да се подпра на възглавници, за да хапна малко на деница и елдени сладки. Раздвижих леко ръце над него. Виж Казах аз. Възпалението премина. Левият лоб на перихелия спадна. Спи ви се! Вече не можете да държите очите си отворени. За момента болестта е преустановена. Заспивайте! Кметът бавно затвори очи и захърка. Наблюдавате, господин Тидъл, чудесата на съвременната наука! Бидъл! Поправи ме той! Кога ще проведете останалото речение на Чичуми, доктор Поху? Охо, поправих глас! Ще дойда утре в 11. Когато се събуди, дайте му 8 капки терпентин и 3 големи бифтека. Довиждане! Върнах се точно в 11 на другия ден. Е, господин Ридъл, попитах, когато отворих вратата на спалнята, как е чичови тази сутрин. Изглежда много по-добре, отвърна младият мъж. И пулсът, и цветът на лицето на кмета бяха добре. Приложих му още лечение и заявих, че и последната част от болката го е напуснала. А сега, казах му аз, най-добре да лежите още ден-два и всичко ще е наред. Слава богу, че се намирах в Фишер Хиляди, господин Кмете, защото всички лечебни средства от руга на изобилието, познати на обичайните медицински школи, не биха могли да ви спасят. А сега, след като грешката е поправена и болката вече не ви мъчи, нека поговорим за нещо повесело, поточно за таксата от 250 долара. Моля ви да не ми давате чек. Мразя да пише името си на гърба на чекове почти колпото мразя да го пиша и на лицевата страна. Имам парите в брой, рече кметът и извади портфейл из-под възглавницата си. Преброи пет банкноти от по 50 долара, стисна ги в ръка и нареди на бидъл. Донеси разписката. Разписах се и кметът ми подаде парите. Внимателно ги прибрах във вътрешния си джоб. А сега изпълни дълга си, господин полицай. Рече кметът и се ухили като напълно здрав човек. Господин Бидъл сложи ръка на рамото ми. Арестуван сте, доктор Охо, наричан още Питърс, каза той, за незаконно практикуване на медицина, нарушаващо законите на щата. Кой сте вие? Попитах аз. Ще ви кажа кой е, седна в кревата господин кметът? Детектив, нает от щатското медицинско дружество. Проследил вие в петок ръга. Дойде вчера при мене и направихме план как да рифанем. Струва ми се, че повече няма да се занимавате с лечение по тези места, господин Факируху. Какво ми беше, докторе? Исмя се кметът. Сложна работа. Е, струва ми се, че поне не беше размякване на мозъка. Детектив значи, повторих аз. Точно така, потвърди Бидъл. Ще трябва да ви предам на шерифа. Е да видим как ще го направите. Извиках, сграбчих Бидъл за врата и без малко щях да го изхвърля през прозореца, но той измъкна пиштов. опряг го в гърлото ми и аз се вкамених. После ми сложи белезници и извади парите от джоба ми. Заявявам, че това са същите банкноти, които белязахме с вас, съдия Диабе Ангс. Когато идем при шерифа, ще му ги предам и той ще ви прати разписка. Ще трябва да се използват като доказателство по делото. Добре, господин Бидъл, каза кметът. А сега, доктор Оху, продължи той, защо не направите демонстрация? Можете ли да махнете с зъби тапата от вашия магнетизъм и с малко фокус бупус да сварите белезниците? Да вървин, господин полицай, казах с достоинство аз. Ще се оставя на течението, след като стигнах до тук. После се обърнах към стария бянкс, взех да дрънча с белезниците и казах. Господин кмет, скоро ще дойде времето, когато ще повярвате, че личният магнетизъм влияе благотворно. И ще се уверите, че е имал успех и във вашия случай. Смятам, че наистина беше така. Щом наближихме портата, казах. Може да срещнем някого, Анди. По-добре свади березниците й. Ами да. Разбира се, че това беше Анди такър. Планът беше негов. Така събрахме капитала, за да започнем съвместен бизнес. Всички хора на света са братя. Крадецът светкавично се вмъкна през прозореца, а после забави темпото. Крадец, който уважава своето изкуство, обича да разполага с времето си, преди да започне да разполага с разни други неща. Къщата беше част на собственост. По закуваната с дъски входна врата и плъзналата дива лоза крадецът съдеше, че господарката седи на нечия веранда с изглед към океана и казва на съчувстващия и мъж шапка с козирка, че никой никога не е разбирал колко е на самотната и душа. Разбра по светлината на третия етаж от прозорците от към фасадата че господарят на къщата се е прибрал у дома, скоро ще угаси лампата и ще си легне. Защото беше септември, а в този сезон добрият стопанин започва да смята градините на покрива и стенографките за суета, мечта е за завръщането на спътничката си в живота, както и за някои по-осезаеми дарове на благоприличието и моралните добродетели. Крадецът пари цигара. Прикритата в шепа кибрите на клечка за миг освети характерните му черти. Принадлежаше към третия тип кръци. Все още не разпознаваха този трети тип и не приемаха, че съществува. От полицията сме научили само за първия и втория тип. Класификацията е елементарна. Разпознават се по наличието на яка. Ако хванат крадец, който към ризата си не е добавил яка, описват го като най-долен дегенерат, особено зъл и покварен, и подозират, че е отявленият престъпник. Откраднал белезници от джоба на патрулиращия полицай Хенеси през 1878 година и избягал, за да отърве ареста. В живота винаги го наричат Рафалс, 42. През деня задължително е джентлмен, закусва, облечен с костюм с жилетка, а после се прави на майстор на тапети, но щом се стъмни, се заема с нечестивите си дела на крадец взлом. Майка му е изключително богата и уважавана обитателка на Ушан Гроу в нью а той, когато го водят до кирията, поръчва да му донесат пила за ногти и порис газет, задължително има съпруга във всеки щат на Севера и годеници във всички територии, 43, а вестниците отпечатват брачната му галерия. Използвайки запаса си от изрезки спубликувани снимки на дами, които били излекувани само с едно шишенце цар, след като петима доктори са отказали да се занимават с тях. Болните изпитали огромно облегчение още след първата доза. Нашият крадец беше с син полувер. Не беше нито Рафълс, нито някой от шефовете в Манхатънския квартал, дяволската кухня. Ако поискаха от полицията да го класифицира, нямаше да стане лесно. Все още там не бяха чували да има почтени, скромни крадци, които нито превъзнасят, нито омаловажават положението си. Сега този крадец от третия вид започна да търси плячка. Не носеше маска, не носеше затъмнен фенер или обуща с гумени подметки. В джоба си беше пъхнал револвер 38 калибър и замислено дъвчеше ементова дъвка. Върху мебелите в къщата още имаше предпазни калъфи от лятото. Сребърните прибори бяха прибрани далече в огнеупорни каси. Крадецът не очакваше да има богат улов. Целта му беше слабо осветената стая, където господарят на къщата сигурно спеше дълбоко след отехата, която бе потърсил, за да облегчи товара на своята самота. Възможно беше оттам да извлече очаквана и съответстваща на професията му полза неприбрани пари, часовник и гласа с дъскоценен камък, нищо прекалено или лишено от смисъл. Беше видя отворен прозорец и просто се възползва. Безшумно отвори вратата на осветената стая. Газената лампа беше намалена. На кревата спеше мъж. На туалетната масичка се виждаха пръснати безредно много неща. Свитък смачкани банкноти, часовник, ключове, три чипа за покер, парчета от пори, копринена розова панделка и неотворено шише с за кисерини, с което спящият щеше да се съвземе на сутринта. Крадецът направи три крачки към туалетката. Мъжът в кревата изведнъж пискливо простена и отвори очи. Дясната му ръка се пъхна под завивката, но остана там. Лежи и не мърдай, подхвърли му тихо крадецът. Краците от третия вид не се държат надменно. Гражданинът в кревата погледна за обление край на револвера на влезлия и замря. Сега си вдигни и двете ръце. Нареди му мъжът. Гражданинът имаше малка, островърха брада, кестенява и прошарена, която му придаваше вид на заболекар, предлагащ безболезнени услуги. Изглеждаше солиден, уважаван, готов да избухне и отвратен. Седна в кревата и вдигна дясната ръка над главата си. Вдигни и другата, нареди му крадецът. Да не ти се прииска да стреляш с нея по мен. Можеш да броиш до две, нали? Побързай. Не мога да си вдигна другата река, заяви мъжът и лицето му се смръщи. Какво е? Имам ревматизъм в рамото. А възпаление? Вече не. Възпалението премина. Крадецът остана за миг или два сочен към страдалеца револвер. Погледна плячката на туалетната масичка и после, с известно притеснение, погледът му се върна към мъжа на кръвата. Подир това и неговото лице внезапно се сгърчи в гримаса. Престани да стоиш там и да се кривиш, сопна му се кисело ображданинат. Щом си дошъл да крадеш, кради. Тук все се въргалят уволнова. С извинение, ухири се крадецът, и аз се схванах. Имаш късмет, че двамата с ревматизма сме стари приятели. И аз имам ревматична болка в лявата ръка. За разлика от мене, повечето кръци щяха да те гръмнат, когато не си вдигна и двете лапи. От кога страдаш от ревматизъм? Попита го гражданинът. От 4 години. Според мен обаче това няма значение. Ревматизмът остава за винаги с човека, който го пипне. Така смятам. Дори ако се мъже с мехлем от гърмяща змия. Поинтересува се гражданинът. Цели кофи измазах, отвърна крадецът. Ако наредят една след друга змиите за мехлема, използван от мен, ще покрият 8 пъти разстоянието до Сатурн, тръкането им ще отекне чак във Въл Индиана, а ехото ще стигне до тук. Някои пият хапчетата на чизълъм, подхвърли гражданинът. Празни приказки. Рече крадецът. Пих ги 5 месеца. Нямаше ефект. Изпитах известно облегчение в годината, когато използвах екстракта на финкълхъм, лапи с балсама на гилият и болко успокояващото на поц, обаче според мен номерът стана едва когато взех да нося в джоба си кестен. Кога ти е позле, сутрин или вечер? Попита го гражданинат. Нощем, отвърна крадецът. Точно когато съм най-зеет. Виж какво, свари си ръката. Не мисля, че ти ще. Еми кажи, а опитвал ли си кръвния стимулант на Беликърстав? Никога. А как те боли, на пристъпи или непрекъснато? Попита гражданинат. Крадецът седна в долната част на кревата, кръсто са крака и на тях револвера си. Отговори, стрелка ме. Изненадваме точно когато не го очаквам. Наложи се да се откажа от работа на втория етаж, защото понякога ме хваща, когато съм се изкатерил на половината разстояние. Да ти кажа, прехвалените доктори изобщо не знаят лекарство, което да върши работа. Съгласен съм. Изхарчил съм хиляда долара без всякаква полза. А подуваш ли се? Сутрин. И когато ще вали? Свети Христофор да ми е на помощ. И с мен е така, рече гражданинът. Усещам дори когато дъждовен облак с размера на покривка за маса тръгва от Флорида за Нью Йорк. А ако мина покрай театър, където играят на Матине и несълзливата, истлин, влагата кара лявата ми ръка да ме бори на пристъпи, както бори зъб. Истински ад. Рече крадецът. Само колко си прав. Съгласи се гражданинат. Крадецът сведе поглед към револвера и го пъхна в джоба си, като неумело се помъчи да успокои обстановката. А после смутено попита. Е кажи, приятел, пробвал ли си някога към форов сапун? Буклук. Сърдито отвърна гражданинът. Все едно човек да се мие с масло, сервирано в ресторант. Така си е, заключи крадецът. Става за малката мини, ако потенцето я отраска по пръста. От мен да знаеш. Спукана ни е работата. Открих само едно нещо, което носи облегчение. Старото дезинфекционно средство, което успокоява и набива да бъде забравяно, пиячката. С извинение, виж какво, отказвам се от работата. Е се облечи и да идем да пинем. Ще ме простиш, че си го позволявам, обаче. Ох! Пак ме заболя. От седмица не мога да се облека без чужда помощ, каза гражданинат. За съжаление, тома сигурно спи, така че... Измъквай се от кревата. Рече крадецът. Ще ти помогна да си облечеш парцарите. Предложението зеля гражданина като прилив и наводни съзнанието му. Той поглади прошарената си брада и започна. Много е необичайно да. Ето ти е ризата. Прекъсна го крадецът. Давай. Познавам един, който за две седмици се беше управил с мазилото на омбери, подир, което можеше да използва и двете си ръце, за да си връзва вратовръзката. Когато стигнаха до вратата, гражданинът се обърна и тръгна да се връща. Щях да забравя парите. Остави ги с нощи на туалетката. Крадецът го хвана за десния ръкав и облегчи положението с думите. Идва и. Послушай ме. Остави парите. Имам за пиенето. А пробвал ли си някога хамамелис или масло от галотерия? Тиктак, сполучила политическа интрига. Глава 1. Не е широко известно, че Тиктак 44, знаменитият френски детектив, миналата седмица беше Фостин. Не е стая в хотел, авеню, под фалшиво име, а резервираното му, кротко държание, веднага го открои като човек, който не следва да се откроява. Никой не знаеше защо бе пристигнал Фостин, но с един-двама той благоволи да сподели информацията, че е изпратен с важна мисия от френското правителство. Според някои сведения, френският министър на външните работи открил сред законите на империята стар статут, последвал договор между император Карл Велики и губернатор Робъртс, който изрично уточнявал, че северната врата на столичната територия трябва да стои отворена, но това е само предположение. Миналата седмица в сряда след обед добре облечен джентлмен почука на вратата на тиктак в хотела. Вратата отвори самият детектив. тик тиктак, ако не се лъжа, каза джентлменът. Джентълменът може да види, че съм записан с името с Джоунс, отвърна тик-так. Разберете, че желая да се представям под това име. Ако не ви харесва да говорят за вас като за джентълмен, ще удовлетворя желанието ви за дуел по всяко време след 1 юли, а междувременно мога да се дуелирам с Стив Донал, Джон Макдоналд и Игнейшъс Донели. Стига да желаете. Изобщо не възразявам, каза джентълменът. Същност съм свикнал с това. Аз съм председател на Демократичната изпълнителна комисия, Платформа 2, и мой другар е в беда. Познах, че сте тиктак, понеже приличате на себе си. И NTRZ2 пока ни го да влезе детективът. Джентълменът влезе и му беше подаден стол. Не съм многословен, каза тиктак. Ако е възможно, ще помогна на другаря ви. Нашите две държави са големи приятели. От нас сте получили Лафайет, 45 и пържените картофи по френски. Вие сте ни дали калифорнийско шампанско и сте си върнали Уорд Е. Макалистър, 46. Изложете случая си. Ще бъда много кратък, отвърна посетителят. Стая 9.6 на този хотел е отседнал виден популистки кандидат. Саме с нощи някой му е откраднал чорапите. Не могат да бъдат открити. Ако не се намерят, неговата партия ще припише изчезването им на демокрацията. Ще направят голям капитал от кражбата с взлом, макар да съм сигурен, че действието изобщо не е политическо. Чорапите трябва да се върнат. Вие сте единственият, способен да го постигне. Тиктак кимна. Аз ще имам ли бланш да разпитам всеки, свързан с хотела. Със собственика вече е говорено. Всичко и всеки е на ваше разположение. тик -так се консултира с часовника си и каза. Елате в тази стая утре при вечер в 6 часа. Заедно с собственика, с популисткия кандидат и с всеки друг свидетел, посочен от двамата, и аз ще върна чорапите. Биен, Масир, э и, э -и УАЛ, 47, -и 48. Председателят на Демократичната изпълнителна комисия, платформа 2, учтиво се поклони и се оттегли. тик Тиктак поиска да говори с пикулото. Викаха ли те с нощи в стая 76? Да, сър, кой беше там? Един селяндур, дето дошъл с влака в 7,25. Какво искаше от тебе? Да викна пазача. А защо? Да угаси лампата. Докато беше там, взели нещо от стаята. Не, не ме е карал да взема нищо. Как се казваш? Джим, свободен си. Глава 2. Гостните на една от най-великолепните частни резиденции в Остин са ферия от светлини. Отпред на улицата са спрели карети. А от портата до входната врата е за сланка Дифенкилим, по който да стъпват нежните нозе на поканените. Поводът е влизането в обществото на една от най-прелесните девойки в града на Виолетовата корона, 49. Стайте са пълни с култура, красота, младост и модно общество. Остинското общество е признато за най-остроумното общество, с най-подбраните и най-благородни хора, които могат да се намерят на югозапад от град Канзас. Госпожарота от инвитас, Двитас, домакинята е склонна да привлича около себе си кръг от талант и красота, които рядко имат равни другаде. Нейните вечери по-скоро правят впечатление на сбирки в изискани салони, отколкото на нещо друго, може би с изключение на приема, даден от Тони Фауст и Маргарита в желязната фасада. Госпожица Сейнт Витас, чието влизане в лабиринта на обществото беше обласено от толкова благоприятна демонстрация на гостоприемство, е слаба брюнетка с големи, гляскави очи. Подкупваща усмивка и очарователното държане на невинно момиче. Срокля модел принцеса, от китайска куприна, с диамантени накити и две кърпи, напъхани в гърба на дрехата, за да прикрият стърчащите и лопатки. Разговаря с лекота и непринуденост на засламо с плюшка на пететатец Харолд Сейнт Клер, представителя на имени Аполската компания за панталони. Нейната приятелка и съученичка Елзи Хикс която се беше омъжила преди една-две седмици в един ден за трима барабанисти и спечелила облог за 20 на бутилки Беодвайзер от Bum Красив и талантлив млад кочиеш на Файтон се разхожда, като влиза и излиза през френските прозорци Сетълбърку Индап, популярният млад кандидат за инспектор по поземлени имоти, чието име е познато на всеки, който чете полицейските доклади. Скрит някъде в хръсталака, свири оркестър, а по време на ползите в разговорите от кухнята се разнася миризмата на лук. Щастлив смях се отронва во от устни, по красиви лица се изписва нежност, когато се надвесват над бели шии и увиснали колията, плахи погледи разкриват неща, които устните не изричат, а под копринените корсажи и съупното сърцата бият в с приятната мелодия, млада мечта на любовта, къде се изгуби в последно време, изменнико. Пита госпожица Сейнт с кавалера си Харолд Сейнт Клэр. Да не би да боготвориш друга светиня. Изменяш на някогашните си приятели. Говори, рицарю, и се защити. О, престани!» Прозвуча плътният, мелодичен баритон на Харолд. «Преживях ужасен период, осигурявайки памучни панталони по мярка на куб кривокрък и Имат буци по краката, някои се извити като кратуни, а всички очакват панталоните да им станат. Ти опитвала ли си се някога да вземеш мерките на кривокръг мъж?» Искам да кажа, можеш ли изобщо да си представиш колко гадно се чувствам по време на пробата, докато уточнявам какво да се поправи. И бизнесът не върви, никой не дава повече от 3 долара за панталон. Умник такъв. Възкликна госпожица Сейн Редиш бон нос и мъдри мисли, както винаги. Какво пиеш? А, бира. Нека те хвана под ръка, да идем в госната и да дадем воля на чувствата си. И на мен ми е малко скучно. Красивата девойка и красивият млад мъж прекусиха под ръка стаята, а всички погледи ги следваха. Докато двойката минаваше, Ладарик Хетерингтън, изгряващият даровит нощен пазач от кланица, самотна звезда, и Емейбъл Гръб, дъщерята на милионера, собственик на кръчмата, гърбавата Камила, стояха под оляндрите. Много е красива, каза Ладарик. Друг път, рече Емейбъл, през цялото това време усърният наблюдател не би пропуснал да забележи присъствието на мъж, който стои сам и изглежда избягва гостите, като сменя умело и хладнокръвно местоположението си, за да не привлича специално внимание към себе си. Тази вечер знаменитостта е пианистът хер-професор Лудвик фон Бъм. Преди седмица полковник Сейнт Витас го открил да пие бира в Кръчма на улица, истпекан, и според устинските обичаи за подобни случаи го поканил да му гостува. А на следващия ден пианистът вече бил представен на обществото и можел да преподава музика на големи групи студенти. Професор Фон Бъм свири прекрасната симфония в сол мажор или сол минор от бетовеновите песни без музика. Тържествените акорди изпълват стаята с изящна хармония. Пианистът изсвирва особено трудните пасажи облигато на един дъх, майсторски, а когато свършва с величественото ти идеям с добавка на арпеджио, стаята се възцарява тишина, която е по-скъпа на сърцето на музиканта и от най-силните ръкопляскания. Професорът се озърта. Стаята е празна. Празна! Но е останал един човек Тиктак, великият френски детектив, който изкача иззад грамадата с тропически растения и отива при него. Оплашен, професорът се изправя. Мълчете, казва му Тиктак. Не вдигайте никакъв шум. Няма нито миг за губене. Вас е до. А, значи си признава, отбелязва Тиктак. Загст 50, значи, чорапи и чорапите, които е взел от стаята на популистския кандидат. Понеже музиката вече не звучи, гостите се връщат. Тиктак не се колебае. Сграбчва професора, събаря го на пода, събува му обувките и чорапите и прескача с тях в градината през отворения прозорец. Глава 3. Стаята на Тиктак в хотел, Авеню прозвучава почукване. Той отваря вратата и поглежда часовника си. Казва: А, не минава 6. И Ентияризет, Месърс. Емусюта влизат. Те са седмина, популисткият кандидат, поканен да дойде, без да знае причината, председателят на демократичната изпълнителна комисия, платформа 2, хотелиерът и трима-четирима демократи и популисти, или поне изглеждат такива. Не зная какво подя, започва популисткият кандидат. Извинете, решително го прекъсва тик -так. ще съм ви задължен, ако молчите, докато не представя доклада си. Бях наед за този случай и го разкрих. В името на Франция държа да бъде изслушан внимателно. Разбира се, казва председателят. С удоволствие ще ви изслушаме. Тик-так застава в средата на стаята. Над главата му светят ярки електрически лампи. Изглежда олицетворение на пъргавина, енергичност, хитрост и коварство. Гостите сядат на столове покрай стената. Когато бях осведомен за кражбата, започва тик-так. Най-напред разпитах пиколото. Той не знаеше нищо. Отидох в полицейския участък. И те не знаеха нищо. Поканих един от полицаите да го почерпя на бара. Той каза, че в келие 1.0 имало задържан светнокож младеж, който крадял разни неща и ги съхранявал, за да ги намира полицията, но веднъж не се е явил на мястото, където се разбрали да го арестуват. За това го пратили в затвора. Тогава се замислих. Взех да разсъждавам. Казах си, че никой не би носил в джоба си популистки чорапи. Без да ги увие. Но не би искал да направи това в хотела. Имал е нужда от хартия. А къде можел да намери хартия? В редакцията на Вестник, политик, разбира се. Отидох там. Зад едно бюро седеше млад мъж с кичури, спускащи се на челото. Разбрах, че пише за светската хроника, защото на бюрото пред него имаше чехъл на млада жена, парче торта, ветрило, половин бутилка с алкохол, букет рози и полицейска свирка. Попитах го, може ли да ми кажете дали през последните три месеца някой е купувал хартия от вас? Да, отвърна той. С нощи продадох един лист. Можете ли да опишете човека? Да, съвсем точно. Беше с сини бакенбарди, брадавица между плешките, малко го бореше корем и дъхът му миришеше. Накъде тръгна? Излезе навън. После отидох. Я почакайте, изправи се популисткият кандидат. Не виждам какво подя. Отново ви моля да пазите тишина, доста рязко каза Тик-так. Не бива да ме прекъсвате посредата средата на доклада ми. После продължи, направих ненужен арест. Когато минавах покрай двама добре облечени господа на улицата, единият каза, откраднах му чорапите, сложих му белезници и го замъкнах в един магазин, където бяха запарили лампите, но тогава другарят му обясни, че мъжът бил доста пиян и не можел да контролира приказките си. Говорил за някаква търговска сделка и имал предвид, че бил продал стоката си от чорапи. Тогава освободих арестувания. Час по-късно по покрай една пивница и видях, че професор Фон Бъм седи и пие бира. Познавам го от Париж. Казах си, това е моят човек. Той боготвори Вагнер, преживява Слимбургско сирене, бира и заеми, и е способен да открадне чорапите на всеки. Проследих го до приема на полковник Сейнт Витас, Хванах го в един подходящ момент и събух чорапите от краката му. Ето ги. С драматичен жест тиктак хвърли на масата чист мръсни чорапи, с кръсти ръце и отметна назад глава. Надал разярен вик, популисткият кандидат отново скочи на крака. Мътните го взели. Ще кажа каквото искам аз. Другите двама популисти в стаята го изгледах хладно и строго. Истина ли е тази история? Попитаха те кандидата. Не, кълма се, че не е. Отвърна той и посочи с пръст демократическия председател. Ето го човекът, който забърка цялата каша. Това е недостоен, нечестен политически трик, за да изгуби гласове нашата партия. До къде е стигнало всичко? Попита накрая той, като сърдито се обърна към детектива. Всички вестници разполагат с писмения ми доклад по въпроса. А, политик, ще го има и на печатна плоча едната седмица, каза с доволство тиктак. Това е краят. Възкликнаха популистите и тръгнаха да излизат. За Бога, приятели, тръгна да ги спре кандидатът, чуйте ме. Заклевам се пред всемогъщите небеса, че през живота си не съм носил чорапи. Това е дяволска лъжа, за да очерни кампанията. Популистите се обърнаха и казаха, щетите вече са нанесени. Хората знаят за случилото се. Имате време да се оттеглите с достоинство преди надпреварата. Всички излязоха и в стаята останаха тик-так и демократите. Да слезем долу и да отворим бутилка шампанско за сметка на финансовата комисия, предложи председателят на изпълнителната комисия, платформа 2. Откуп за вожда на червенокожите. Идеята изглеждаше хубава, само че почакайте да ви разкажа. Двамата с Бил Дриско обяхме на юг, в Алабама, когато ни хрумна да се заловим с това отвличане. Както Бил се изрази по-късно, стана, в миг на времен на ментална слабост, но това го осъзнахме едва по-късно. Попаднахме в град на равно място, приличащо на тънка питка, но разбира се, той носеше името Самит, Амит, Билото. Жителите му бяха куп безвредни и самодоволни прости хорица, от уния, които се трупат около майското дърво, 51. Двамата с Бил имахме съвместен капитал от около 600 долара, а ни трябваха поне 2000, за да се заемем с изпълнението на план за придобиването на земя с измама в град в западен Иринойс. Обсъдихме го на стъпалата, водещи до един хотел. Според нас филопрогенитивността, любовта към децата в семейството беше много разпространена в полуселските общности, за това, а и по още причини. Един проект за отвличане щеше да има по-голям успех тук, отколкото в обсега на вестници, които пращат репортери под прикритие, за да инсценират разговори по въпроса. Знаехме, че от самите не биха ни погнали с нещо по-сериозно, отколкото бяха полицаите им, а може би и с някои апатични копои и една-две филипики в седмичника, бюджетна фермера така че идеята изглеждаше хубава. Избрахме за жертва единственото дете на видния гражданин Ебенизер Дорсет. Бащата беше уважаван и стиснат, специалист по ипотеки, следящ просрочването им, и строг, почтен дарител, когато събираха волни пожертвувания в църквата. Имаше син на 10 години с барелефни лунички и коса с цвета на корица на списание, каквото човек си купува от лавката, когато пътува с влак. Двамата сбил преценихме че ебенизър ще склони да даде откуп от точно 2000 долара. Обаче почакайте да ви разкажа всичко. На две мили от самит се издигаше невисок хълм, обрасъл на гъсто скедри. На гърба на възвишението имаше пещера. Там струпахме провизии. Една вечер след залез слънце минахме с каруца покрай къщата на стария дорсет. Детето беше на улицата и замеряше с камъни котена от срещната обрада. Ей, момченце! Извика мобил. «Искаш ли плик с бомбони и хубавичко да се повозиш?» Момчето оцели Бил близо до едното око с парче тухла. «Това ще струва на стария още 500 долара», рече Бил, и се прекачи през капрата. Момчето се съпротивляваше като канелена мечка от полусредна категория, но накрая го сложихме на дъното на колата и отпътувахме. Закарахме го в пещерата, а коня вързах край кедровия гасталак. Потъмно върнах каруцата в едно селце на 3 мили от нас, където я бяхме взели под наем и се прибрах пеша в планината. Бил си сложи пластири по раните и ударените места по лицето. Зад голямата скала на входа на пещерата гореше огън и момчето се взираше в садинка с кафе, което бе кипнало. В червената си коса бе заболо две пера от опашката на Мишалов. Когато влизах, вдигна към мен пръчка и каза «Ха! Проклети бедорики, как се осмеляваш да идваш в лагера на вожда на червенокожите, ужаса на прерията! Вече е добре, рече Бил и запрет на Крачоли». За да огледа охлузените си пищери. Ще си играем на индианци. Пред нашето представление това на Бафало бил ще изглежда като изглед от Палестина, прожектиран в кметството с латерна магика. Аз щях да съм стария Ханг, траперат, пленен от вожда на червенокожите и да бъда скалпиран на зазоряване. Кълна се във вожда Джеронимо, това дете риташе много силно. Да, сър, момчето, изглежда, си прекарваше чудесно времето. Забавлението да лагерува в пещера го беше накарало да забрави, че самото той е пленник. Тутък си ме нарече шпиони на Змийско око и ме уведоми, че когато неговите войни се завърнат от боен поход по изгрев слънце, ще ме набучат на кол. После вечеряхме. Момчето натъпка в устата си бекон, хляб и сос и започна да говори. Речта му по време на ядене беше горе-долу следната. Тук ми харесва. За пръв път съм в лагер на Открито, но веднъж имах питомено посом. А на последния си рожден ден станах на 9 години. Мразя да ходя на училище. Плъхове изядуха 16 от пъстрите кокоши и яйца на ледата на Джими Толбът. Има ли истински индианци в тия гори? Искам още сос. Дали от люленето на дърветата излиза вятър? Вкъщи имаме 5 котрета. От какво ти е толкова червен носът, Ханг? Баща ми има много пари. Звездите парят ли? Събота на два пъти плеснах с камшик Едалокър. Момичетата не ми харесват. Жаби могат да се ловят и Много силно ли мучат воловете? Защо портукалите са кръгли? Има ли в пещерата легла, на които да се спи? Ейма с Мъри е с по шест пръста на краката. Папагалът може да говори, обаче маймуната и рибите не могат. Колко още хора трябват, за да стане 12? На всеки няколко минути си спомняше, че е проклет червенокош, вземаше пръчката, служаща му за пушка, и на пръсти отиваше до входа на пещерата, за да види не идват ли се гледвачи на омразните му бледулики. От време на време надаваше боен вик, който караше мене, Ханг, стария трапер, да треперя. Ала момчето от самото начало се бе заело да турмози Бил. Червенокожи вожде, попитах аз детето, искаш ли да си идеш у дома? Откъде на къде? Каза то. Вкъщи е голяма скука. Мразя да ходя на училище. Харесва ми да лагерувам на открито. Няма да ме заведеш у дома, змийско око, нали? Няма да е веднага, уверих го аз. Известно време ще останем в пещерата. Ура! Извика момчето. Много хубаво. През живота си не съм си играл така. Легнахме си около 11. Послахме няколко големи одеяла и ватирани завивки и сложихме вожда на червенокожите да спи между нас. Не се бояхме, че може да избяга. Той ни държа будни три часа, скачаше, грабваше си пушката и врещеше в ушите на мен или бил, тихо, приятел. Когато му се счуваше, че някоя клонка пукаше или шумоляха листа, защото за развинтената му детска фантазия това бе приближаването на банда главорези. Накрая се унесох в неспокоен сън и сънувах че някакъв червенокоспирът ме отвлякал и приковал към една дърво. Точно на зазоряване ме събуди поредица от ужасни писъци, надавани от бил. Не бяха крясъци, нито викове, не беше рев, вой, или квичене, които може да издава един вокален орган, бяха просто непристойни, ужасяващи и унизителни писъци, каквито надават жени, ако видят привидение или гасеница. Страшно е човек да чуе на разсъмване в една пещера как пищи отчаяно и неудържимо дебел и силен мъж. Скочих да проверя какво става. Вожда на червенокожите седеше върху гърдите на Бил и с една ръка усупваше косата му. В другата си ръка държеше острия кухненски нож, с който режехме на тънко бекон, и с него опорито и не на шега се опитваше да скалпира Бил в съответствие с обещанието си предната вечер. Взех ножа от детето и го накарах отново да си легне. Обаче от този момент нататък духът на Бил беше пречупен. Лежеше на своята страна на постелката, но повече не затвори очи, докато момчето беше с нас. Аз задрямах, само че малко преди разсъмване си спомних думите на вожда на червенокожите, че ще бъда побит на кол и изгорен на изгрев слънце. Не бях притеснен, нито оплашен, но станах, запалих лулата си и се облегнах на една скала. Защо ставаш толкова рано, сам? Попитаме Бил. Аз ви? А, нещо ме боли рамото, отвърнах аз. Реших, че ако седна, няма да го усещам, ама че си лъжец. Рече Бил. Страх те е, трябваше да бъдеш подпарен на зазоряване и си се оплашил, че момчето може и да го направи. И то не би се поколебало, ако намери кибрид. Не е ли ужасно, сам? Мислиш ли, че някой би платил, за да върне у дома си такъв злосторник? Разбира се, отвърнах аз. Родителите душа дават точно за такива буйни момчета. Е, станете с шеф-готвача и пригответе закуска, докато аз се изкатеря най-горе, за да видя наред ли е всичко. Качих се на върха на хълма и огледах близката околност. По посока на семит очаквах да видя яки селяци, въоръжени с сърпове и вили, които претърсват района за подлите похитители. Ала пред очите ми се простираше мирен пейзаж само с едно петънце, мъж ореше с сивото си муле. Никой не беше пуснал дръга в рекичката, не се виждаха тичащи насам на там пратеници, които да съобщават на попросените родители, че вести няма. В тази част от Алабама, която лежеше пред погледа ми, преобладаваха гористите местности, потънали в дрямка. Може би казах си аз, все още не са открили, че вълци са отнесли крехкото агне от кошарата. Бог дай на помощ на вълците. След което се спуснах надолу, за да ида на закуска. Когато стигнах до нашата пещера, заварих дишащия тежко бил облегнат на стената, докато момчето заплашваше да му размъже главата с камък, голям колкото по кософорех. Пусна в гърба ми нагорещен картоф, оплака се бил, а после го ритна, за да го смачка. Издърпах му ушите. Носиш ли си револвера сам? Взех камъка от ръцете на момчето, с което мислех, че съм изгладил спора. А момчето каза на Бил: Добре ще те подредя. Никой не е удрял вожда на червенокожите, без да си получи заслуженото. Внимавай в картинката. На закуска извади от джоба си парче кожа с ластици по нея и излезе пред пещерата, за да я оправя. Какво ли кой сега? Притесни се Бил. Нали не мислиш, сам, че ще избяга? Не бой се, успокоих го аз. Не ми изглежда мушар. Обаче трябва да съставим някакъв план, за да получим откупа. Семит, изглежда... Много-много не се безпокоят, че е изчезнал, а може и още да не са видели, че го няма. Родителите му сигурно си мислят, че е останал да пренощува при Леля Джейн или при някой съсед. Но днес положително ще забележат липсата му. До вечера трябва да пратим послание на баща му и да поискаме 2000 долара, за да го върнем. Точно тогава прозвуча нещо като боен вик, какъвто може би е надал Давид, преди да повали на земята и споли на горят. Това, което вожда на червенокожите измъкна от джоба си, беше прашка, която сега въртеше около главата си. Чух как нещо тежко тупна, последвано от въздишката на Бил, така конят се оставя да му сварят седлото. Камък с големината на тумбестата глава на кол за връзване на лодки бе улучил Бил точно зад лявото ухо. Той се свече и падна в огъня върху сединката с вода, с която щяхме да мием чиниите. Измъкнах го оттам и в продължение на половин час сипвах студена вода върху главата му. Постепенно бил се съвзе, седна, опипа мястото за ухото си и каза: Знаеш ли, сам, кой е любимият ми библейски герой? Не се напрягай, рекох му аз. Постепенно ще дойдеш на себе си. Любимецът ми е цар и род. Сам, нали няма да идеш някъде и да ме оставиш с него. Примори ми се той. Хванах момчето и го разтърсих, докато луничките му не се раздрънчаха. Казах му, ако не се държиш добре, ще те отведа право в вкъщи. Казвай, ще бъдеш ли послушен или няма да бъдеш. Само си играех, отвърнато на мусено. Улучих стария Ханг, без да искам. А Бил защо ме удари? Ще се държа добре, змийско око, ако не ме върнеш у дома и ми позволиш да си играя днес на черния съгледвач. Не ни е известна тази игра, казах аз. Ще го решите с господин Бил. Той ще ти е другар в игрите за деня. Излизам по работа за известно време. Хайде, ела да се сдобриш с Бил. Ще се извиниш, че го нарани, или веднага ще те отведа вкъщи. Накарах момчето и Бил да си стиснат ръцете, а после дръпнах настрани другаря си и му казах, че отивам в Попларков, селце на три мили от пещерата, за да науча как се отнасят в самит към похищението. Освен това бях решил че ще е добре този ден да пратим безапелационно писмо до стария Дорсет с искането за откуп и указания как да ни бъде даден. Виж какво, сам, каза Бил. Бил съм до теб, без да ми мигне окото, по време на земетресения, пожари и наводнения, при игри на покер, атентати с динамит, полицейски набези, обири на влакове и циклони. Докато не похитихме този шемет, никога не бях падал духом. Това дете ме със ипа. Нали няма да ме оставиш дълго, сам. Ще се върна по някое време след обед, уверих го аз. Гледай момчето да си играе и да не вдига врява, докато не си дойда. А сега да напишем писмото до стария дорсет. Взех молив и лист хартия и двамата се заехме да съчиняваме писмото, а през това време вожда на червенокожите, наметнат судеяло, ходеше на наперено напредназад и пазеше на входа на пещерата. Със сълзи на очи Бил ме помоли да намаля откупа от 2000 на 1500 долара. Каза, не се опитвам да омалуважа широко известния морален аспект на родителската любов, но ние имаме работа с човешки същества, а за никого не е човешко да се раздели с 2000 долара заради 20 кг дива котка с лунички. Предпочитам да опитаме с 1500 долара. Можеш да ми удържиш разликата. Съгласих се, за да се успокои бил. и съчиненото от нас писмо гласеше следното. До Ебенизър Дорсет, ескуайър, синът ви е скрит на място, далече от семит. Нито вие, нито най-опитните детективи ще успеят да го намерят. Единствените задължителни условия, при които можете да си го получите, са следните, искаме 1500 долара в едри банкноти, за да ви го върнем. Трябва да сложите парите днес в полунощ в кутията. Където ще оставите и отговора си, точно както го оточняваме тук. Ако сте съгласен с казаното, пратете отговора си по сам човек в 8 и половина тази вечер. След като прекоси се овината река, на пътя за Попларков има три стари дървета на стотина крачки едно от друго, близо до обедената житна ниво от дясно. В подножието на оградния стълб срещу третото дърво пратеникът ще намери малка картонена котия. Нека сложи отговора в котията и веднага се върне в съмит. Ако се опитате да ни измамите или не се съгласите с нашите искания такива, каквито са, никога вече няма да видите си на си. Ако обаче платите исканата сума, до три часа ще ви го върнем здрав и читъв. Условията ни не подлежат на обсъждане, а ако не ги приемете, повече няма да се свързваме с вас. От двама разбойници, адресирах писмото до Дорсет и го прибрах в джоба си. Щях да тръгвам, когато детето се приближи и каза, «Ей, змийско око!» Нали позволи, докато те няма, да играе на черен съгледвач? Играй, разбира се, потвърдих аз. Господин Бил ще играе заедно с тебе. А каква е тази игра? Черния съгледвач съм аз, обясни вожда на червенокожите. Ще язда до укреплението, за да предупредя обитателите, че индианците идат. Омръзна ми да съм индианец. Искам да съм черния съгледвач. Добре, съгласих се аз. Изглежда ми безобидно. Предполагам, че господин Бил ще ти помогне да отблъснеш проклетите диваци. Какво ще трябва да правя? Попита Бил, обзет от подозрение. Ти ще си конят, обясни черния съгледвач. Застани на четири крака. Как ще стигна до укреплението, ако нямам кон? По-добре го остави да се занимава, докато планът ни потръгне. Успокой се, казах аз на Бил. Бил застана на четири крака и в очите му се появи изражението на заек, попаднал в принка. Колко пъти има до укреплението, момче? Попита той с пресипнал глас. 90 мили, отвърна черния съгледвач. Ще трябва да се постараеш, за да стигнем на време. Хайде, бъди готов. И черният съгледвач скочи на гърба на Бил, а после заби пети в тялото му. За Бога, сам, гледай да се върнеш по-скоро. Ще ми се да беше писал, че откупът е само 1000 долара. Ей, спри да мериташ, или ще стана и ще ти дам да разбереш. Стигнах до Поплар Коув и взех да се навъртам около почтата и селския магазин, като си приказвах с разни селяндури, дошли да пазаруват. Един с рушави бакенбарди бил чул, че все мит са разтревожени, защото синът на Ебенизър Дорсет или се е изгубил, или е отвлечен. Това ми стигаше. Купих малко тютюн за лула, коментирах между другото цената на баклата. Незабелязано пуснах писмото и си тръгнах. Служителят в пощата беше споменал, че куриерът за Семит ще дойде за писмата до един час. Когато се върнах в пещерата, Бил и момчето бяха изчезнали. Обикурих околностите на пещерата, рискувах и извиках няколко пъти, айла рипи, но никой не ми отговори. Западих си лулата и седнах на обраслия смъх бряг, за да чакам развитието на събитията. След около половин час чух шумолене в храстите и Бил, клатушкайки се, излезе на полянката пред пещерата. Зад него беше детето. То стъпваше тихо, като се съгледвач, а на лицето му имаше широка усмивка. Бил се спря, свали шапка и избърса потното си лице с червена кърпа. Момчето спря на десетина крачки зад него. Сам каза ми Бил, сигурно ще ме сметнеш за предател, но не можах да постъпя другояче. Аз съм зрял мъж с определени навици и съм свикнал да се защитавам, но понякога всички механизми на егоизма и превъзходството спират да действат. Момчето вече не е тук. Изпратих го от дома, край на цялата история. Едно време е имало мъченици, които са били готови да умрат, но да не се откажат от нещо, което са получили и им харесва. Само, че никой от тях не е бил подложен на такива нечовешки мъчения, на каквито бях подложен аз. Опитах се да остана верен на нашите грабителски споразумения, но стигнах до предела. Попитах, какво стана, бил? Момчето ме язди 90 мири до укреплението, ни повече, ни по-малко, обясни той. После, когато спасихме жителите, ми даде зоб. Пясъкът обаче не е заместител, който може да се яде. Подир това цял час се наложи да му обяснявам защо има дубки, в които не се крие никой, как така един път има две посоки и защо тревата е зелена. Казвам ти, сам, няма човек способен да изтърпи такова нещо. Хванах детето за яката на дрехата и го завлякох надолу по склона. По пътято така риташе, че краката ми са в сини ни от колената надолу. Охапаме няколко пъти и сега палецът и цялата ми ръка са изтръпнали. Обаче вече го няма, продължи Бил. Отиде си у дома. Показах му пътя за самит и с един ритник намалих разстоянието поне с 2 метра. Съжалявам, че няма да получим откупа, но беше въпрос или това да стане, или Бил дрискол да отиде в лудница. Приятелят ми сумтеше и пухтеше, но по розовещото му лице бе изписано изражение, говорещо за невъобразимо спокойствие и все по-голямо доволство. Бил, рекох аз, да не би в семейството ти да боледуват от сърце. Не, отвърна той. Няма никакви хронични болести, само малария и нещастни случаи. Защо? Тогава се обърни и виж какво има зад гърба ти. Бил се обърна, видя момчето, пребледня, седна, покосен на земята и започна безцелно да скубе трева и да събира клечки. В течение на час изпитвах опасения за разсъдъка му. А после му казах, че замисълът ми е тутък си да приключим с цялата работа, да вземем откупа и да тръгнем с него преди полунощ, стига Дорсет да приеме предложението ни. Тогава бил се съвзе до там, че леко се усмихна, погледна детето и му обеща да играе ролята на руснак във войната на Япония с Русия веднага щом се почувства малко по-добре. Бях решил как да вземем откупа. Без да има опасност да ни хванат с противодействия, предвидени за професионални похитители. Дървото, под което трябваше да бъде оставен първо отговорът, а по-късно да сложат и парите, беше близо до оградата по край пътя, а от всички страни имаше безкрайни гори ниви. Ако група полицаи наблюдаваше от едната страна дали иде някой за отговора, те можеха да видят отдалече човека, когато върви през нивите или пресича пътя. Да, само че това нямаше как да стане, уважаеми! Защото в 8 и половина аз се спотайвах като дървесна жаба на високото дърво и чаках да дойде пратеникът. Точно в уречения час на пътя се появи недорасъл младеж с колело, който намери картонената котия в основата на стълба, пъхна в нея сгънат лист и отпраши обратно към самит. Изчаках час и после реших, че всичко е тип-топ. Слязох от дървото, взех бележката и тръгнах да се промъквам покрай оградата, докато не стигнах до гората, а след още половин час вече бях в пещерата. Взех фенера, разгънах бележката и я прочетох на Бил. Беше написана с Молив с несигурна ръка и в общи линии гласеше следното. До двамата разбойници, господа. Получих днес по пощата писмото ви относно от купа, който искате за сина ми. Мисля, че искате малко повече от допустимото, затова ви правя контрапредложение, което съм склонен да смятам, че ще приемете. Доведете Джони у нас. Платете ми 250 долара в брой и аз ще се съглася да ви отърва от него. По-добре по потъмно, защото съседите ми се надяват, че синът ми се е загубил завинаги, така че не мога да поема отговорност за действията им, ако видят, че някой го води у дома. С дълбоко уважение, Ебенизер Дорсет. Кълна се в «Пиратите от Пензанс» 52. Възкликнах аз. Що за нахално, но се поколебах, като погледнах бил. Не съм виждал на лицето на ням или говорещ звяр толкова уморителен поглед. Сам каза той, в крайна сметка какво са 250 долара. Имаме ги. Още една нощ с това дете и ще ме настанят в лудница. Освен, че е истински джентелмен, според мен господин Дорсет е направо скромен, щом ни прави такова щедро предложение. Няма да изпуснеш този шанс, нали? Право да ти кажа, Бил, това невинно агън се взе да действа и на моите нерви. Ще го отведем в думамо, му, ще платим от купа и ще се махнем от тук. Същата вечер отведохме момчето. Увещахме го, като му казахме, че баща му е купил за него инкрустирана с пушка и мукасини, защото ще ходят на лов за мечки на другия ден. Беше полунощ, когато почукахме на входната врата на господин Ебенизър. Точно в това време щях да вземам 1500 долара от котията под дървото, както беше първоначалното ни намерение, а сега Бил отброяваше 250 долара в ръката на Дорсет. Когато детето разбра, че ще го оставим в къщата, взе да вие като тръвен орган и се впи като пиявица в крака на Бил. Баща му го откъсна оттам постепенно, както се бели под кожушена мазилка. Колко време ще успеете да го задържите? Попита Бил. Вече не съм силен като едно време, каза старият Дорсет, но мога да ви обещая 10 минути. Достатъчни са, каза Бил. За 10 минути ще прекося централните и южните щати, както и щатите на Средния Запад, и ще се понеса като стрела към границата с Канада. И макар че беше тъмно, и макар че бил беше дебел, а аз тичам много бързо, преди да го настигна, когато излизахме от Семит, той имаше предимство от миля и половина. Оноре, Дю Балзак, Как красивата девойка от Портион убеди своя съдия! Девойката от Портион, която, както е известно, после носеше името госпожата Шред, 53. Преди да стане бояджийка на платове, беше перачка в споменатото място Портион, откъде идва името й. Ако някой не познава Тур, трябва да кажем, че Портион е крайбрежна улица по течението на Луара, от страната на Сенсир 54, приблизително толкова далеч от моста, който води до катедралата на Тур. Колкото е отдалечен споменатият мост от абътство Емармутие, тъй като мостът е посредата на крайбрежната дига между Портион и Емармутие. Изясни ли ви се напълно? Да. Добре. И така, девойката имаше пералня на това място, откъдето за нула време се спускаше да перефлуара, и се качваше на шлепа, за да отиде до базиликата Сен-Мартен 55, която беше от другата страна на реката, където доставяше по-голямата част от прането в Шатуньов и други места. Около Енюв ден, 7 години преди да се омъжи за господин Ташро, тя бе достигнала подходящата възраст да бъде обичана, без да е избрала нито един от младежите, които я задиряха. Въпреки че на пейката под прозореца и идваха синът на Рабле, който притежаваше седем лодки, плаващи по полуара, най-големият син на семейство Жан, шивачът Емаршандо и пасмантеристът Пекар, тя им се присмиваше, защото искаше да бъде отведена в църквата, преди да се обвърже с мъж, което доказва, че беше почтена девойка, докато не беше лишена от целомадрие. Девойката беше от онези момичета, които много внимават да не бъдат опозорени, но ако случайно бъдат измамени, Оставят нещата да се развиват по реда си, смятайки, че за едно или за 55-на е необходимо добро излъскване. Трябва да проявим снисхождение към такива хора. Един ден млад благородник е видя, докато пресичаше реката под блясъка на обедното слънце, което огряваше прелестите й, и попита коя е тя. Един старец, който работеше на брега, му каза, че я наричат красивата девойка от портион Перачка, известна с веселия си нрав и целомадрието си. Младият благородник, освен присирани яки за колосване, имаше много ценни драперии и други дрехи за пране, така че реши да възложи грижата за тях на тази девойка, която спря на пътя. Тя му благодари от все сърце, защото той беше монсеньор Дюфу, шамбеланът на краля. Тази среща толкова я е зарадва, че името му не слизаше от устата й. Тя разказа за това на всички в Сен Мартен и когато се върна в пералнята, продължи да говори, а на следващия ден, докато переше езикът и не спря да мели по въпроса. Така че за Монсеньор Дюфу беше казано в портион повече, колкото за Бог в неделната проповед, тоест твърде много. Ако говори така, когато е спокойна, какво ли ще прави, когато се разгорещи? Каза една стара перачка. Тя иска Дюфо и ще се ке за това. Първият път, когато тази лудетина, която не спираше да говори за Монсеньор Дюфо, трябваше да достави спалното бельо в дома му. Шамбеланът пожела да я види и я обсипа с похвали и комплименти относно нейните прелести, а накрая и каза, че тя изобщо не е глупава, че е красива, за това ще й плати повече, отколкото е очаквала. Делата последваха думите му и в момента, в който хората му излязоха от стаята, той започна да гари девойката, която, мислейки, че монсеньор Дюф овади парите от кесията си, не посмя да погледне към нея, а каза, като момиче, което се срамува да си вземе възнаграждението. Това ще бъде за първи път. Ще стане скоро, отвърна той. Някои хора казват, че е имал големи трудности да я принуди да приеме това, което й предлага, или че изобщо не е принуждавал, други, че е принудил жестоко, защото тя излезе от дума му, като плачеше и стенеше, и отиде при съдията. Случи се така, че той не беше вкъщи. Девойката от Портийон го зачака да се върне, като плачеше, и каза на слугинята, че е била ограбена, защото Монсеньор Дюфо не й дал нищо, освен своята порочна проява. Докато един свещеник от църквата й давал големи суми за това, което Монсеньор Дюфо просто й откраднал, и че ако обичала някой мъж, щяла да смята, че е разумно да прави безплатно неща за него, защото това би било удоволствие за нея, но Шамбеланът се бил отнесъл с нея грубо, а не мило и нежно, както би трябвало да поступи, така че и дължал хилядата крони, които й давал свещеникът. Съдията се върна. Видя красивата девойка и понечи да я целуне, но тя се предпази и каза, че е дошла да се оплаче. Съдята отговори, че със сигурност виновникът може да бъде обесен, ако тя пожелае, защото той най-много иска да й бъде порезен. Пострадалата девойка отговори, че не желае смъртта на мъжа, а той да й плати хиляда златни крони, защото е била насилена против волята й. Ха, ха засмя се съдята. Това, което ти е отнел, струва повече. За хиляда крони ще смятам, че сме се разплатили, защото ще мога да живея, без да пера. Този, който те е насилил, заможен ли е? О, да. Тогава ще плати скъпо за това. Кой е той? Монсеньор Дюфу, О, това променя случая, каза седията. Ами справедливостта. Възрази девойката. Казах случая, а не неговата справедливост, отговори седията. Трябва да знам как се е случило всичко. Тогава девойката от портион разказа наивно как подреждала присираните яки на младия благородник в гардероба му, когато той започнал да си играе с полата и, а тя се обърнала и казала, свършвайте, господине, случият приключи каза съдията, защото от тези думи той е помислил, че си му разрешила да свърши побързо. Ха-ха, тогава тя заяви, че се е защитавала, плачала и викала, което си е изнасилване. Женски преструвки за насърчение, каза съдията. Накрая девойката от портион заяви, че против волята й е била хваната през кръста и хвърлена на леглото, въпреки че е ритала, плакала и се е борила, но като не видяла никой да идва на помощ, е загубила смелост. Добре, добре, каза съдията. Изпитали удоволствие? Не, отвърна тя. Нанесената ми вреда може да бъде възмездена само с хиляда крони. Скъпа моя, каза съдията, не мога да приема жалбата ти, защото вярвам, че към никоя девойка не може да се отнасят по този начин против волята й. Господине, каза, хрипайки, младата перачка, попитайте слугинята ви и чуйте какво ще ви каже. Слугинята потвърди, че има приятни и много неприятни изнасилвания, че ако девойката от Портион не е получила нито удоволствие, нито пари, тогава и се дължи едното или другото. Този мъдър съвет постави съдята в голямо затруднение. Жаклин, каза той, преди да вечерям, ще разнище тази история. А сега иди и ми донеси иглата и червения конец, с който зашивам хартияните турбички за правни документи. Жаклин се върна с голяма игла и дебел червен конец, какъвто използват съдиите. След това остана да види как ще се реши жалбата, много развълнувана, както и жалбоподателката, от тези загадъчни приготовления. Скъпа моя, каза съдията, ще държи иглата, чието ухо е достатъчно голямо, за да се мушне без проблем този конец в него. Ако успееш да го направиш, ще се заема с твоя случай и ще накарам господин Шамбелана да ти предложи компромис. Какво е това? Възкликна девойката. Няма да се съглася на такова нещо. Това е термин, използван в правосъдието, и означава споразумение. Значи компромисът е в съответствие със справедливостта, така ли? Попита девойката от портион. Скъпа моя, това изнасилване те е направило порасъдлива. Готова ли си да отговори тя? Хитрият съдия подложи на честно изпитание клетата девойка, като държеше неподвижна иглата пред нея, но когато тя понечи да пъхне в ухото и конеца, чиито край бе усукала, за да го изглади, той мръдна леко и опитът и се провали. Тя заподозря мотива на съдията, наплюнчи конеца, усука края му и пак опита. Съдията се движеше, извиваше се и се въртеше като срамежлива девойка, така че проклетият конец да не влезе в ухото на иглата. Красавицата от Портион продължаваше да опитва, а той не спираше да се върти. Сватбата на конеца не можеше да се осъществи, иглата си оставаше девствена, а слугинята започна да се смее, като каза, че девойката може по-добре да понесе насилие, отколкото да извърши такова. Тогава дяволитият Съдия също се засмя, а красивата девойка от Портион се разплака за изгубените си златни корони. Ако не стоите неподвижно, извика тя, губейки търпение, ако продължавате да се движите... Никога няма да мога да вдя на конеца. Значи, ако ти беше направила същото, скъпа, монсеньор също нямаше да успее. Помисли също така колко лесно е в единия случай и колко трудно в другия. Хубавата девойка, която твърдеше, че е била изнасилена, остана замислена и се опита да намери начин да убеди седята, като му покаже как е била принудена да отстъпи. Тъй като беше заложена на карта честа на всички бедни момичета, подложени на насилие. Господине, за да бъде облогът справедлив, трябва да направя точно както направи младият благородник. Ако трябваше само да се движа, щях още да се движа, но той премина към други действия. Нека да ги чуем, отвърна съдията. Тогава красивата девойка от портион изпъна конеца и го натри из вусъка на свеща, за да стане твърд и прав, след това погледна към ухото на иглата, която държеше съдията, като я помръдваше постоянно надясно или наляво. После започна да произнася галевни слова, като например, «Ах, каква хубава малка игла! Каква хубава цел, към която да се насочиш! Никога не съм виждала такова малко бижу! Какво хубаво малко ухо! Позволете ми да мушна в него този тънък конец! О, ще нараните горкия ми конец, моя хубав тънък конец! Стойте мирно! Хайде, любими мой съдия!» Няма ли конецът да влезе чудесно в тази желязна порта, която го използва добре, защото той излиза много повреден? След това девойката избухна в смях, тъй като беше по-добра в тази игра от съдията, който също се засмя, толкова забавна, смешна и дяволите беше тя, движейки конеца напредназад. Девойката държи горкия съдия си глата в ръка до 7 часа, като той не спираше да се върти и да се движи като разярен емармот, докато тя продължаваше безуспешно да се опитва да вкара конеца. Обаче, тъй като ставата на ръката му го заболя, а китката му се умори, съдята бе принуден да си почине за малко, облягайки се на масата. И точно тогава красивата девойка от Портион много сръчно пъхна конеца в ухото на иглата с думите. Така се случиха нещата. Но моята става направо гореше. Моята също, каза тя. Напълно убеден, съдията каза на красивата девойка от Портион, че ще говори с му сеньор Дюфо и сам ще се заеме с делото тъй като е сигурно, че младият благородник я изнасилил против волята й, но по уважителни причини ще запази случая в тайна. На сутринта седията отиде в сада и видя монсеньор Дюфу, на когото разказа за оплакването на младата жена и как тя е изложила своя случай. Тази жалба, подадена в сада, страшно развесели краля. След като младият Дюфу каза, че има известна истина в нея, кралят попита дали е имал много затруднения и когато той невинно отговори «Не», Негово величество обяви, че девойката напълно заслужава 100 златни крони, и шамбеланът ги даде на седията, за да не бъде обвинен в скъперничество, като каза, че колосването би било добър доход за красавицата от портион. Седията се върна при девойката и съобщи с усмивка, че е взел 100 златни крони за нея, но ако тя иска остатъка до 1000, в този момент в покоите на краля има няколко благородници, които, знаеки за случая, са предложили да съберат сумата за нея, ако тя желае. Красавицата не отхвърли това предложение, като каза, че за да не пере повече, няма нищо против да свърши малко тежка работа сега. Тя благодари горещо за усилията, положени от добрия съдия, и за един месец печери своите хиляда крони. Оттам произлязоха лъжите и крюките по нейна дрес, тъй като завистливките направиха от тези 10 благородници 100, докато, противно на тези момичета, девойката от портион започна да води добродетелен живот, щом получи своите хиляда крони. Дори един херцог, който бе готов да и брои 500 крони, получи отказ от нея, което доказва, че тя скъпеше своите прелести. Вярно е, че кралят, който накара да я доведат в неговото уединено жилище на улица, Кенкангрон, до алеята, Шардонре, е намери за изключително красива, много дяволита. Радва се на компанията и забрани на своите слуги да я безпокоят по какъвто и да е начин. Като видя, че е толкова красива, Никол Бопертюи, любовницата на негово височество, и даде 100 златни крони да отиде в Орлеан, за да види дали цветът на Луара е същият като в Портион. Девойката отиде там, и то на драго сърце, защото изобщо не се интересуваше от краля. Когато дойде мъжът, който изповяда краля в последните му часове и в последствие бе канонизиран, девойката от Портион отиде при него, за да изчисти съвеста си. Покая се и осигури легло в болницата за прокажени, Сен Лазар, в Тур. Много дами, които познавате, са били насилвани, без да се съпротивляват, от над 10 благородници и не са осигурили други регла, освен тези в собствените си къщи. Добре е да се разкаже този факт, за да се изчисти репутацията на тази почтена девойка, която преди переше чуждите мръсни дрехи, а след това се прочу със своята дружелюбност и нахочивост. Тя доказа тези свои качества, като се омъжи за господин Ташо, когато направи много бързо робоносец. Както е разказано в разказа, обвинението. Това безспорно доказва, че с сила и търпение може да бъде на честа дори на правосъдието. Радиард Киплинг, въртопът, съжалявам и смятам за загуба, че не дадох гласност на няколко забележителни истории на моя приятел, почитаемия А. М. Пенфентеню, едно време министър на горите и крайпътното пространство в първата администрация на Дютуар, по-късно неофициален министър-председател на всичко в един от нашите велики и разрастващи се доминиони. А сега, както винаги, идол в своя собствена провинция, два и половина пъти по-голяма от Англия. По тази причина според мене имам право да се занимая отчасти с истината за последното посещение на Пенфентеню на нашите брегове. В един горещ ден през лятото той пристигна у дома с автомобил, облечен с бяла жилетка и бели гети, с широк черен редингот и лъскав цилиндър, с все така остър ум, може би малко загладен по периферията. И все така че връст. Сега пък какви неприятности има? Попитах го аз, защото последния път, когато се видяхме, Пенфентеню откриваше подписка за заем от 3 милиона лири за своята любима, но безкруполна провинция. И аз не желаях отново да забавлявам финансовите му приятели. Ние, започна посланически Пенфентеню, дойдохме, за да се чуе гласът ни на вашите съвети. Между другото, самият глас пристига с вечерния влак, заедно с генералния представител. Реших, че няма да възразите, ако ги поканя. Знаете, че в последствие ще споделим с вас товара. Най-добре ще е да започнете подготовката. Несъмнено, отвърнах аз. Какво представлява гласът? Положението му е сериозно, каза Пенфентеню. Болестта му е в тежка форма. Ще те зарази. Как се казва? Наричаме го с всякакви имена, но според мене ще е най-добре, ако се обръщаш към него с господин Лингнам. Ще ти се наложи да го използваш повече от веднъж. От какво е борен? От империята. От дома почти излекува всички ни от империализма. Може би ще излекува и тебе. Чудесно. И какво ще трябва да правя с него? Не се безпокой, каза Пентанфеню. Ще се справи. И когато половин час по-късно се появи господин Лингнам с генералния представител на Доминиона, той направи именно това. Прекоси муравата, непреклонен като приливите и отливите. Каза, че е обърнал внимание на генералния представител, че е и политически неморално, и стратегически погрешно 44 милиона души да понасят цялата отбранителна тежест на нашата могъща империя, но както вече бил отбелязал, на това място генералният представител се изпари. Сега сме се намирали на прага на нова ера, в която самоуправляващите се и самоуважаващи се, повтори го два пъти, доминиони, справо и по справедливост, като партньори, участващи в императорската власт. Ще споделят своя дял от товара, определен им от Панимперския съвет на бъдещето. Генералният представител вече уреждаше почерпка с Пенфентеню в другия край на градината. Господин Лингнам ме замъкна на най-далечната пейка и поде своята тема. Вечеряхме в 8. В 9 господин Лингнам тък му стигна до имперските въпроси. В 10 генералният представител, за когото е важно да си изкара заплатата, безсрамно дремеше на канапето. В 11 той и Пенфентеню си легнаха. В полунощ господин Нинг Нам донесе долу тумбестото си куриерско пофарче, пълно с изрезки от вестници, и сериозно се зае да обединява империята на федеративни начала. Помня, че имаше три альтернативни плана. Като занимаващ се с думи човек, аз решително предпочетох звучния трети план реципрочно координирана сенатска хегемония, който той по-късно уточни с подробности в продължение на 45 минути. В един и половина настояваше да имам вяра. Защото само идеята е от значение. После се оттегли в стаята си в компанията на чаша студена вода. А аз отидох в градината, осветена от зазоряването, и призовах всяка сила, за сега отказала се да изпие кръвта на Лингнам, Пенфентеню и генералния представител. За мен, както съм обяснявал по друг повод, часът на ранното зазоряване е на късмет и излезвият преди това вятър винаги е бил моят най-приятен съветник. Чакай! Повтаряше ми той сред напапилите през нощта Рози. И утре е ден. Изчакай събитието. Легнах си до такава степен в съгласие с Бог, човек и гост, че когато се събудих, посетих по пижама господин Лингнам, и половин час преди да си вземе вана, той ми говори панимперски. По-късно генералният пратеник каза, че трябва да пише писма, а Пенфентеню измисли, че в обожавания от него Доминион има на криза, която ще му ангажира времето с шифровани телеграми цял следобед. обед. Ала аз отсякох. Господин Линнам иска да разгледа околността. Ще дойдеш с нас със собствения си автомобил. Под найеме, възрази ми Пенфентеню. Да. най с парите ми на Данакоплатец, рекох аз. Не, твоят автомобил е спокрив и можеш да го вдигнеш. Изглежда, ще има грамотевици, намеси се генералният представител. А нашият няма дори предно стъкло. Дори предпазните очила са под найем. Ще ти заема очила, казах аз. Автомобилът ми е на поправка. Найетият автомобил, който с нетърпение чакаше да се завърне в Лондон, истина на алеята, беше открито возило, което наравно можеше да вдигне около 18 мили, но с титанични гърчове и непрекъснат тремор. Няма да има никакво значение, въздъхна генералният пратеник. Той само ще повиши глас. Прави го през цялото време, докато идваше. Почакайте, подозрително каза Пенфентеню, защо ти е това? Защото обичам империята, отвърнах аз и господин Лингнам, облечен с леко пълто и с бинокъл в ръка, се спъна. Сега господин Лингнам ще ни каже какво точно желая види. Сигурно знае за Англия повече, отколкото всички останали от нас, взети заедно. Вчера го прочетох, простичко каза господин Лингнам. Докато пълнехме кошницата с храна за обяд, човек винаги има притеснения с кола под наем, той очерта много красива и поучителна разходка за деня. Нали ти ще караш? Попита го Пенфентеню. Така и така не разбираш от друго. Думите му ме изумиха, защото големите федерационалисти рядко са механици, но господин Линг нам каза, че за сега предпочита да се вози и да се наслаждава на разговора. Разположихме се на задната седалка и той нито веднъж не вдигна очи към приятния пейзаж наоколо, не подхвърли и една дума за оживлението на английските пътища, което за мен винаги е пиршество на радостта. Скаутите вдрехи с цвят на горчица от автомобилната асоциация, Техните естествени врагове, за полицаи, нашите естествени връбове, специално караните за пазарния ден Говеда, налитащи от всички страни. Месарският помощник с велосипеда си на 200 тина ярда зад нас, колите, въртящи се шеметно в кръг, стрелбищата и люлките, водата от край езерца, която пият, сумтейки, въпреки предупредителните табели. Влекачите с карусерии, препълнени с събран по пътищата метал. На всеки седем мили, униформената милосърдна сестра на селото Семярка, натискаща педалите. Гувернантки безгрижно тикат пълни румени деца колички по край ревящите, нахални туристически коли. Енорийският пастор край пътя е заобикорен от целомадрени с смъщили лица заради вдигания прах. Всякакви наглед моторетки излитат от всеки ъгъл, отминаваме червените знаменца на състезателните стрелбища. Крачат от ряди пехотинци спотънани в прах дълги кожени гетри. Рояци от ужасни деца играят в средата на пътя, мъдро, образувано английско куче, което не е заплашвано от нищо, си стои кротко на тротуара, а глупавата му господарка непрекъснато се опитва да го спасява, всички тях непрекъснато отминавахме сред слънчеви и сенчести декори. Господин нам обаче не спираше да говори. Той говореше, а ние седяхме отзад и нямаше как да се отървем от него. Говореше за износените трансмисии и владяващото съскане на една зле залепена гума. И също така, че Имперската федерация е спасение от всевъзможни опасности, като забравяше себе си. Въпреки това аз не бях крайно груб като Пенфентеню, нито бях убийствено досаден като генералния представител. Спомням си за мъж на име Джоузеф Финсбари, който занимавал посетителите на пивницата, Трегануел Армс, на границата с Ню с приказки за това как един въображаем човек с доход от 200 лири би се чувствал. На 9 или бяха 10 различни места, като например Лондон, Париж, Багдад и Май Шпицберген. Сигурно съм промърморил това на глас, защото генералният представител изведнъж се прояви като човек и продължи, а също Басора, Хелбуланд и островите Сири. Какво? Израмжа Пентенфеню. Нищо, отвърна генералният представител, като стисна собич ръката ми. Просто току-що открихме, че сме братя, именно, потвърди господин Лингнъм. Това се опитвах да кажа. Всички сме братя. Давате ли си сметка, че преди 15 години щеше да е немислимо да водим разговора, който водим сега? Империята не е била готова за него. Ако се върнем назад само 10 години, сетих се. Извика генералният представител. Останалите са Брайтън, Синсинати и Нижни Новгород. Благослови, господи, колежър, лс в Бахтияпур. Продължавай, чичу Джоузеф. Готов съм да понеса още много. И господин Линг нам продължи, също както нашата таратайка, бавно и шумно. Призна, че ако човек се е вманячил за една основна идея, нали в крайна сметка идеята е единственото, което има значение, той може да се превърне в досадник, но работата на този свят, подчерта той, се върши от досадници. Затова без всякакви скрупули се зае с тази работа, а ние се оставихме на минаващото време и на милосърдието на Аллах, който е единственият, затварящ устите на пророците си. Заради него похабихме повече от 50 мили през яркото лято на Англия. Към два часа вече бяхме на възвишението Съмтнар и гледахме оттам село Съмтнар Бартън което се намира точно след единствената железопътна линия, от татък мост от червени тухли. Гъстият грамотевичен и въздух донесе до нас на талази мелодия, изсирена с пълна сила на Калиопе, шеметния въртящ, сепарен орган, близо до езерото на селското пасище. В далечния край на широката селска улица думкаха барабани, развяваха се знамена и проблясваха регалии. Господин Лингнам попита каква е причината. Боя се, нищо имперско. Изглежда, празник на Форестърс, едно от нашите големи дружества за съвместни ползи, обясних аз. Идеята просто трябва да се приспособи към имперските мащаби и започна той. Това обаче значи, че кръчмата ще бъде препълнена, продължих аз. Какво пречи да обядваме тук, край пътя? Попита Пентенфеню. Нали носим кошница с храна? Не си ли чувал какъв ел има в Съмпнар Бъртан? Упорствах аз. И той веднага се превърна в ръководна фигура. Ясно. Линг нам ще ни закара и ще си вземе мейл, докато Холфорд, това беше наетия шофьор, чието отношение към бирата не знаехме, ще подреди обеда тук. По-добре, отколкото да ядем в кръчма. Може да разгледаме и празника, а аз ще потърся вестници на гарата. Вярно, съгласих се аз. Железопътната гара е точно под моста, после ще се върнем да обядваме тук. Посочих равно място на хладна и дебела сянка под приветливи букове в началото на възвишението. Тък му Холфорд извади кошницата и един отряд от редовната армия, извършваща маневри, се спусна по пътя в горещината. Аха! Възкликна господин Линг нам провлечено, както се точат месечните списания. Цяла Европа е въоръжен лагер истене, доколкото си спомням как го написах веднъж, под тежестта на униформите. О, скачай вътре и тръгвай! Донеси я тази бира, извика Пенфентенио, не настъпи промяна. Господин нам можеше да направи империята федерация и когато ходи по въже. Докато подскачахме по пътя, той не спря да държи реч. Опасността за по-младите нации е да не попаднат във въртопа на милитаризма, продължи той, като заобиколи края на отряда. Кара бавно по край войниците, подхвърлих му аз. Да не дишат прахта. Освен това в Англия изпреварването по принцип е отдясно. Благодаря! Каза господин Лингнам и пое към другата страна. Ето още една подробност, която следва да се координира в империята, но да се върна към онова, което разказвах. Винаги съм държал на идеята съставните части на империята да се допитват помежду си, ако предстои война, така че, след като сме преценили ползата от този кейсъс Бели. Да координираме каква роля ще играе всеки доминион, когато войната избухне, което, за съжаление, е напълно възможно. Наближихме изгърбения мост и колата под найем взе жалостиво да тропа по нанадолнището. Господин Лингнам смени скоростите и автомобилът тръгна нагоре под съпровода на веселата мелодия на парния орган. Когато стигнахме в най-високата точка на арката, видяхме по улицата да марширува оркестър на «Форестърс» с развети знамена. Изглежда много добре, намеси се генералният пратеник, но в реалния живот нещата обикновено се случват без човек да усеща, че предстоят. Според школите на някои мислители времето не съществува, така че, когато постигнем пълно просветление, ще възприемаме миналото, настоящето и бъдещето като едно ужасно цяло. Лично аз почти съм го постигнал. Спуснахме се по наклонената част на моста и навлязохме в селото. От уличката вдясно излезе момче на велосипед натоварено с четири мукавени кутии за бонета. Въртеше педалите и приближаваше. Беше на велоглава, за да се справи по-добре с изкачването и естествено, караше вляво. Господин Лингнам зави лодежки надясно. Пенфентеню извика. Момчето вдигна глава, видя, че автомобилът ще го притисне към стената на моста, скочи от своето превозно средство, прекуси тесния тротуар и стигна до най-близката къща. Затръшна вратата точно в мига, когато автомобилът с натиснати спирачки връхлетя върху изоставения велосипед, прегази три от кутиите за бонета. А четвъртата прелетя над Калника и падна в ръцете на господин Лингнам. Настъпи мъртъвска тишина, после се чу съсък като от изпусната пара и мъж, който тичаше към нас, хупно обратно. Вижте! Според мен е това са пчели, каза господин Лангнам. Чели бяха. Четири огромни рояка. Първите живини, които господинът споменаваше за деня, някой възкликна, «Божичко!». Генералният пратеник се наведе над задната част на колата и извика, с е движението. Веднага с е движението. Пенфентеню вече беше на тротуара и натискаше звънеца на къщата, така че разполагах из двете завивки за пътниците и понеже съм пчелар, покрих с тях главата си. Докато пъхах панталоните си в чорапите, понеже съм пчелар с опит, Господин Лингнам вдигна котията за бонета, която не се беше разпредушинила, и с едно величествено движение на ръката, каза после, че смятал, че под мостът е че река, я е хвърли през парапета, след което хупнал оттатък пътя към селското пазбище. Точно под нас перонът беше претъпкан с форестъри и техни приятели, дошли да посрещнат делегация от братско дружество. Видях, че котията експлодира, падайки върху оградата от неудялани камъни на гаровата градинка. И съдържанието и се пръсна коносообразно, както пада шръпнел. Резултатът обаче бе по-скоро стимулиращ, отколкото успокояващ. Всички хора с официални дрехи, намиращи се долу, нададоха рев, както се ревали в Содом и Гомор. После като едно цяло се придвижиха към касата, чакалните и други помещения, затвориха вратите и прозорците и взеха да ругаят на висок глас, докато приближаващият влак и свири някъде далеч по линията. Седнал с кръстосани крака на задната седалка, Направих пълно завъртане, като че бях скрита под вола си черкеска хубавица, и видях Пенфентеню, вдигнал яката на връхната си дреха на ушите. Да танцува пред затворената врата и да протяга пълни с пари шепи към жена с посребрени коси на прозореца на един от горните етажи, но жената само кривеше уста и клатеше глава. Момиченце, понесло коте, се появи усмихнато и задъгъла. Внезапно, макар че всичко това ме развълнува колкото кадри от посредствен филм в кинематографа, котето изфуча и скочи от ръцете му. А детето избухна в сълзи, Пенфентенио, все така подскачащ, грабна детето и го скри от дрехата си, лицето на жената пребледня, вратата се отвори, Пенфентенио и момиченцето влязоха. И аз останах сам в негостоприемния свят, където всички викаха децата си да се приберат и затръшваха прозорците си. Чу се глас, оплашихте ги. Оплашихте ги. Засипете ги с прах и те ще кацнат. Нямах желание да хвърлям прах по никое творение на Създателя. Имах нужда от две ръце за завивките и от още две за чорапите си. Освен това пчелите не ме нападаха. Познаха, че съм член на асоциацията «Областни пчелари», който си е платил годишния абонамент и се ползва от правото на безплатно място на всички пчеларски изложби. Това, че автомобилът под наем вибрираше и се тресеше, или пък това – че знамената се наклониха, а големият барабан арогантно думкаше. Накара много от насекомите да се отдалечат нагоре по улицата и да уважат приближаващия се оркестър на форестерите. Така че онези, които не бяха последвали господин Лингнам в бягството му към пазбището, отлетяха натам, а аз гледах през предпазните очила с две очи, вместо с половиноко. И слушах с две уши забавилото се второ и свирване на влака на линията под мене. Оркестърът на Форестерс имаше представа какво го чака толкова колкото има и армейска част преди внезапно нападение. Всъщност това бяха същите неконтролируеми движения и гърчове, които се наблюдават при раняване и смърт по време на война. Същото напълно обезпокоително прекъсване на речта, защото тромбонът спря посред легатото, както човек млъква на половин дума. Вкопчваха се, удряха се, тичаха, оставили зад себе си трофейни знамена и духови инструменти, разхвърляни около големия барабан. После и тази част от улицата затвори прозорците си и селото, лишено от живот, ме заобиколи като риф по време на отлив. Макар че, както казах, аз съм пчелар с добри познания, изобщо не си мислех, че на света има толкова много пчели. Когато от единия до другия край на обезлюдената улица пчелният облак се превърна за известно време в Мараня, бяха останали достатъчно пчелни резерви, които да образуват кълба или да се люлеят на куп като махало по всички прозоречни первази и водосточни тръби. Без да намалят множеството от трите кутии за бонета и без да привлекат четвърти, железопътен батальон, отговарящ за гарата под нас. Затворените в чакалните и на други места доста викаха, смятам, че умираха от джега, началник гарата също викаше през равни интервали за стрелочник, защото нямаше дежурен, а влакът надуваше свирка, понеже приближаваше. После Пенфентенио, продажен и нагаждащ се политик от вида, който оцелява за сметка на всички по-възвишени чувства, се появи на прозореца на къщата от дясната страна, съкрушен, но едва удържащ смеха си, редом с жената и с детето на ръце. Виждах как устата му се отваря и затваря, докато прегръщаше детето, но бученето на двигателя и на пчелите заглушаваше думите му. Много пъти театрално сочеше от тата кулицата, после се дърпаше назад, а по лицето му се стичаха сълзи. Обърнах се на 180 градуса като някаква покрита с губла стрелкова площадка в бурно море, без да съм сигурен, че панталоните ми няма отново да се измъкнат от чорапите, и след малко се взирах в селската мера. езерото имаше пастърва, мятаща се към облака от насекоми в съпровод на органа, но нямаше кой да я лови. Лодките люлки бяха празни, пред бели платна имаше кокусови орехи, все още на червените си пръчки, 56 а ярко нашарените кончета на шеметните въртелешки обикаляха без ездачи. Всичко беше мелодия, зелена трева, бистра вода и лакома, подскачаща риба. Когато разпознах кой е човекът с посивялото лице и бинокла, сякаш легнах в прахта пред Аллах, истински развеселен, което е по-скоро усилен труд, отколкото молитва. После се обърнах към муравото лице на застаналия на прозореца Пенфентеню и избърсах сълзите си с края на завивката. Пенфентеню повдигна плъзгащия се прозорец, така че се образува малък процеп и нададе вик през него. Не го видя ли? А тебе докопаха ли те? тук аз виждам какво ли не. Като цирк с триарение, виждаш ли гарата? Попитах аз в отговор, като сочех с глава към десния заден калник. Пенфентеню се извъртя и погледна настрани, но не можа да види красивата гледка. Извика, не. Как изглежда? Направо ад. Извиках аз. Жената с посребрените коси се намръщи, намръщи се и Пенфентеню и аз май се извиних за езика си. Винаги си толкова екстремен. Забравяш, че нищо, освен идеята, няма значение. Освен това пчелите се на дамата. Укори ме стънат глас. Затвори прозореца и последва пантомима, но Пенфентеню все така създаваше представата, че аз съм екземпляра, гледан под микроскоп. От апоплексия ме спаси струя влажна пара. Влакът, вече загубил търпение, пристигаше на гарата точно под мене, за да се изясни какво става. Пеха щастливи хора, от всички купета се подаваха глави, но никой не отвърна на песните и на поздравленията. Влакът спря и хората започнаха да слизат. После започнаха да се качват обратно по съвета на приятелите си от чакалните. Не всички схванаха предупреждението, така че на вратата имаше блъсканица, но онези, настигнати от пчелите, влязоха първи. Ала все пак пчелите, повече загрижени за собствените си цели, отколкото да измъчват без причина, се бяха събрали главно в южния край на перона до лавката с книги. Поради което на пълно изложеният на опасност машинист северния край на влака начало не разбра какво има предвид херметично затвореният началник Гара, който неведнъж му извика да се маха оттам. А ти къде си? Прозвуча отговорът. Защо да се махам? Няма значение къде съм аз. А ако не мръднеш, след малко ще разбереш защо, каза началник гарата. Закарай ги до на свещеника и ще могат да минат през полето. Ала идиотът с гори ръце и тънка риза, навел се от локомотива, прие тези заповеди като обида за своето достоинство и изрева към затворените помещения. Ще ми кажеш защо, чуваш ли? Виж какво, нямам навик да. Протегнатата му ръка се стрелна към врата. Знаете ли, че да бъде ужилен машинист е също като да бъде ужилен влакът му? Сега влакът потегли с рязък пласък, почти смачка буферите, понесе се, лаещ като куче, и накрая изчезна от погледа. Не помисли за пръснатите хора и разделените семейства, оставени от него на перона. За тях мислех аз. Мъж на име Фред и съпругата Хариет, весела, жизнена двойка, особено ме заинтересуваха преди да си пробият път до малка, отделена от другите сграда, вече пълна с хора. А някакъв безимен енерген седеше под полуотворения си чадър и замаяно го въртеше, което беше новаторско занимание, затова шумно му изръкоплясках. Когато перонът съвсем се опразни, челите се събраха в лавката за книги и се заеха да прочистят мястото. След малко няколко храбреци излязоха на пръсти от чакалните, тръгнаха повдигащия голям шумчакъл със скромността, присъща на излизащи от черковна служба хора. Изкачиха дървеното стълбище до моста и така стигнаха на моето равнище, където неизтощимите кутии и бонета все още бълваха ескадрони и взводове. Нямаше голяма нужда да ги моля да се върнат. Бяха увили главите си скърпи, така че приличаха на разочаровани мъртъвци, които оплашено се връщат в чистилището. Само един напомнящ на епископ Стар Господин, загърнал се със знаме, на което беше избродирано, въздържание и кураж, изтича нагоре по улицата, наподобяваща проход. И като минаваше покрай мене, извика, или трябва да се стъмни, или да си сложите защитно облекло, господине. Пуснаха го да влезе в пивницата, беди Елен, откъдето щях да купувам бирата. След това денят продължи в друга посока. Започнах да правя сметка колко време човек, капещ се в хамам и уморен от неспирен смях, може да живее без храна, и най-вече без нещо за пиене, както и колко време може да издържи при същите условия у неправданата пчела. Очевидно, след като една просташка шега може да изтрува животът, няма как пчелата да притежава силно развито чувство за хумор. Но нейното фундаментално мрачно и непривлекателно гледище за живота неимоверно ме впечатли. Беше парализирала железопътния транспорт, заричила търговията, социалните връзки, взаимното доверие, любовта, приятелството, спорта, музиката, най-после самотният парен орган с да свири, и всичко онова, придаващо плътност, цвят или вкус на живота, и все пак в безплодната пустиня, създадена от нея, нищо не се беше придвижило и на милиметър поблизо до еволюцията или до посмисления ред в света. Небесата бяха притъмнели от разделилото се пчелно множество. Улицата тукта ме просветваше от безцелния ретеж. Скупчиха се по керамиди и водосточни тръби, започнаха лудешки да изграждат по някоя и друга килийка на пчелна пита, докато не откриха, че царицата им не е с тях, литнаха да я търсят или се лутаха. Объркани и обезумели, в някоя друга жужаща мъглявина заради фалшивия слух, че тя се намира там. Гледах ги смръщен, с неодобрение, докато и зад брястовете на къщата на свещеника в съмтнарбартън величествено не се надигна масивен, синка в се на облак, който се извика мене и ми се облещи. Тогава осъзнах, че небесата са притъмнели не от пчели или скакалци, а отидващата злостна английска буря, единственото, за което дори глуповата пчелица Дебора, 57, не може да намери решение. Аха! Сега ще разбереш, казах аз, когато началните пориви ли по улицата големия барабан, сякаш беше хвърчило котия. Все по-нагоре и по-нагоре се издигаше тъмният облак, докато първата светкавица не изписа криволици и не го преряза. Дебурите се оплашиха, литнаха целенасочено на някъде, стигнаха на определено място и застинаха, а силният дъжд затвори пътя им, както се затваря книга, когато главата свърши. По времето, когато и втората ми завивка подгизна, гизна, Пенфентеню се появи на прозореца, бършейки скърпа лъжливата си уста. Има ли ти нещо? Поинтересува се той. Значи всичко е наред. Госпожа Бела ми каза, че нейните пчели не жилят, когато вали. Най-добре иди и доведи Лингнам. Ще трябва да им плати за пчелите и за велосипеда. Нямах какво да кажа на дамата с посребрените коси, та тя да ме чуе. Затова предсапах през наводнената улица, докато небето над езерцето до пъзбището просветваше. Господин Лингнам, който едва се виждаше през дъждовната завеса, стигна в тръст до края на улицата. Прояви благородство и взе да лъже чак след като ме видя. Само как вали? Извика той. Намокри ме до кости. Ще трябва да се преоблека. Идва и тук. Рекох му аз. Каквото и да те сполети, заслужаваш да те сполети още повече. Пенфентеню, сух, нахранен и командващ положението, ни пусна да влезем. Ти ще чакаш в стейчката до кухнята, прошепна ми той. На госпожа Белами не й хареса как говориш за пчелите и шашата. Шашата. Тя е много мила дама. Вдовица е, Лингнам, каза той на господина, но пази дрехите на съпруга си и щом заплати щетите, ще ти даде костюм под наем. Всичко уредих. Кажете му, че не бива да се съблича в госната, чу се глас от горната площадка на стълбите. А ти и кажи, започна лингнам. Ела да видиш какъв хубав костюм съм ти избрал, изгука Пенфентенио, сякаш прикоткваше някой маломен. Измъкнах се навън, олюлявайки се, и се стропорих в колата, чието непрекъснато включен двигател прикриваше, че с и хълцам. Когато вдигнах чело от кормилото, видях, че движението на превозни средства, минаващи през селото, се е възобновило след, както показваше часовникът ми, час и половина прекъсване. Имаше две лимузини, едната Ландо, другата лекарски автомобил, три туристически автомобила, една нова камионетка за перални услуги, три триколки, няколко мотоциклета, единият с кош и камион за бира. Бяха алегория на моята непоклатима страна, известно време затруднена от непредвидени външни събития, която сега се беше върнала към делата си. Благослових я със сълзи на очи. Макар да знаех, че ме смята за впиянчен непрокопсъник. Подир това на моста зад моя милост се появи рота мокри до кости войници с безизразни лица. Свет тях, понесал кошницата с обеда, крачеше генералният представител, редом с наемния шофьор Холфорд. Моето мнение е, посочи с глава генералният представител потъмнелите от дъжда гърбове на униформите цят каки, че ако трябва да зависим от тях в случай на война, няма да свършат работа за пупната пара. Тичат като зайци. Като зайци, така да знаеш, а ти? Попитах аз. О, аз просто се спуснах по моста и спрях движението на превозните средства в другия край. После обядвах. Все пак, жалко за бирата. Вижти, възглавничките са подгизнали от дъжда. Съжалявам, казах аз. Нямах време да ги обърна. Също така не е имало нужда моторът да работи през цялото време, строго каза Офорд. Ще трябва да обяснявам за изразходвания бензин. Повече отколкото за отчетения километраж. Съжалявам, повторих аз. В крайна сметка това са думите, с които да накоплаците посрещат повечето критични моменти. Вратата на къщата се отвори и отвътре излезе пенфентениус още някой, защото дъждат силно намаля. А! Ето ви и двамата! Идинг нам водя! Извика той. Беше се поизмокрил и трябваше да се преоблече. Това го виждахме. Чувствах се прекалено сърдит и останал без сили, за да започна отново да се смея, а генералният представител направо се беше смалил. Покойният господи Белами трябва да е бил забележител на личност, което си речеше по всяка педя от облеклото му. По-късно научих, че починал от Делириум Тременс, което тутък си обясняваше модела и причината господин Лингнам да се върти в костюма и да ругае с такова вдъхновение. От уверения и многословен федерационалист нямаше и следа освен бинокъла и два мокри бакенбарда. Стояхме на тротуара, преди стихийният човек да се обърне към стихиите, за да усъдят и изпепелят творението. А не е ли най-добре да се връщаме? Попита генералният представител. Внимавай! Подхвърлих му аз. Котиите за бонета все още са пълни с пчели. Така ли? Каза почервенелият господин Лингнам и ги подритна с огромните ботуши на господин Белами. Деборит се въргаляха на мокри буци в преливащите канавки. От прозореца, на който госпожа ми правеше някакви знаци, се чу приглушен писък. Няма нищо. Платил съм за тях, рече господин Лингнам и изрита последните останки, като че чистеше от плесен пълна с коренища сексия. Какво? Да не мислиш да ги занесеш у дома? Попита генералният представител. Не, отвърна Лингнам и прокара мокра ръка по жилките на челото си. В началото на тия неприятности нямаше ли велосипед? Под предната осе, сър, тутак си го осведоми Холфорд. Мога да го измъкна оттам. Само след като приключа с него, моля, преди да го спрем, господин Линг нам скочи в купето и взе всичко в свои ръце. Фланецът се разтресе, автомобилът се надигна, чу се писък, не толкова силен, колкото на госпожа Белами на прозореца, и той тръгна. Както Холфорд правилно забеляза, сякаш беше подгонен от Виенско колело. Господин Лингна му кори големия барабан на пазарището и прогърмя в обратната посока, като викаше, не се емесете. Ще видите какво ще направя. Има предвид, че ще му види сметката, каза Холфорд след второто изявление. Не може да се каже, че изобщо го е грижа, нали? Госпожа Бела ми отвори прозореца и се намеси. Излезе, че е взела пари само за повредата на велосипед, а не за целия велосипед чието спици господин нам безжалостно събираше от шусето една по една и оставяше върху сганатия покрив. Най-после той отговори. За пръв път в живота си видях пяна на устата на някого. Ако не млъкнете, ще вкарам у вас тази кола, ще стигна до горния етаж и... И ще ви убия, тя млъкна. И той млъкна. Холфорд пое кормилото и потеглихме. Време беше... Защото след бурята слънцето изгря и деборите под керемидите, и страхите вече усещаха как живителното му въздействие ги принуждава да се върнат към прекъснатото си занимание създаването на федерация. Предупредихме полицая в далечния край на улицата, че може да се наложи отново да спредвижението. движението. Собственикът на шеметната въртележка, люлките и играта с копосови орехи пожела да узнае от кого на този или на онзи свят може да получи обещетение. Господин Линг нам го прати право при госпожа Белами. След което си тръгнахме вечерта, след като се нахранихме, господин нам тромаво се изправи на мястото си, за да отбележи някои положения за имперска федерация по линията на координираните настъпателни операции. Подкрепени от всички използваеми нравствени, военни и финансови сили на общностите, които са мобилизирани непрестанно, призовани да носят отговорност, без значение какво е основанието за всяка отделна война. Мигновено, автоматично и безпощадно, още при първия слов за това. Нашата беда, каза той, е, че ни трябва дяволски много време, за да се уверим, че имаме право да не предприемаме нищо, когато това се случи. Когато ударих колелото, аз например трябваше да продължа по пътя, вместо да спра. Но ти неправилно зави надясно, лингнам, намесих се аз. Отказвам да слушам повече вашите проклети, несъществени и превзети оправдания за велосипедиста, сопна се той. Е, нещата започват да ти се изясняват, каза Пенфентеню. Надявам се да не се отметнеш, когато подотините от ожилванията спаднат. Хъ, хъ, манроу, саки, мишката. От ранно детство до началото на средната му възраст за Теодорик Волар полагаше грижи милата му майка, чието основно задължение беше да го предпазва от онова, което тя наричаше, по-грубата житейска реалност. Когато майка му почина, Теодорик остана сам в такава реалност, каквато винаги е имало на света. И то доста по-груба, отколкото смяташе той, че може да бъде. За мъж с неговия темперамент и възпитание дори обикновеното пътуване с влак бе изпълнено с досадни дреболии и липса на цялостна хармония, така че, когато тази септемврийска сутрин се настани в второкласното купе, усещаше, че изпитва смесени чувства и душевно безпокойство. Беше отседнал в дома на викария, чиито обитатели не бяха нито груби, нито невъздържани, но небрежното им отношение към домашните помощници предполагаше единствено неприятности. Не бяха съобщили да дойде двупълката с кончето, която трябваше да го откара до гарата, и когато часът на тръгването му наближи, прислужникът, отговарящ за въпросното превозно средство, го нямаше никакъв. Изпитвайки безгласна, но много силна неприязан заради бедственото положение, Теодорик се почувства длъжен да помогне на дъщерята на викария, заела се с задачата да запрегне кончето, за което се наложи да се движи пипнешкун излъл светената дворна постройка. Нарича на конюшня, силно миришеща на конюшня, освен на местата, където миришеше на мишки. Всъщност, Теодорик не се боеше от мишки, но ги отнасяше към погрубите случаи в живота и смяташе, че провидението несъмнено е можело да прояви малко кораж, да предопредели още на времето, че от мишки нужда няма, и да ги изтегли от обращение. Когато влакът плавно напускаше гарата, възбуденото въображение на Теодорик го обвини, че на на конюшня, и е възможно да се виждат една-две гнили сламки по необикновено старателно изчетканите му дрехи. За щастие, в купето имаше само един пътник, дама горе долу на неговата възраст, по-склонна да задреме, отколкото да го оглежда. Влакът щеше да спре едва когато стигне до местоназначението си след получас, а старомодното купе беше свързано с коридор. Така че нямаше вероятност да се появят още хора и да попречат на краткото уединение на Теодорик. Въпреки това, още преди влакът да достигне нормалната си скорост, той с неохота, но отчетливо усети, че не е сам с заспалата дама, не беше сам дори в собственото си облекло. Нещо топло, което се прокрадваше по тялото му, подсказваше нежеланото и силно отблъскващо, невидимо, но мъчително присъствие на заблудила се мишка. Очевидно намерила сегашното си убежище по време на епизода спрягането на кончето. Потропването с крака крадежком и пощипването на посоки не можаха да изгонят на тръпницата, чието мото, изглежда, беше да се катери все по-нагоре, така че законният ползвател на дрехите се облегна на възглавниците и се опита бързо да открие начин да сложи край на допълнителното им използване. Немислимо беше в течение на цял час все така да бъде в положението на убител за бездомни мишки, като че е сиропиталище на филантропа Роутън, въображението му вече бе увеличило числеността на противните нашественици. От друга страна, само нещо драстично като това отчасти да се съблече щеше да го отърве от неговата мъчителка, но да се разсъблече в присъствието на дама, Път билото и с подобна похвална цел, беше мисъл, караща устните му да пламнат от унизителен срам. В присъствието на нежния пол той никога не си беше позволявал дори да бъде съжурени чорапи, ала все пак в случая дамата спеше дълбоко и непробудно, а мишката, от друга страна, се опитваше да вмести WANDR-ZAHR година пътуване в няколко напрегнати минути. Ако има някаква истина в теорията за превъплащението, специално тази мишка вероятно е била членка на планинарски клуб. Понякога в нетърпението си губеше опора и се плъзгаше половин инч надолу, а после от страх, или може би от упорство, го хапеше. Киодорик беше подтикнат към най дръското начинание в живота си. Тъмночервен като цвекло, гледайки притеснено за спалата си спътничка, той бързо и безшумно завърза краищата на своето влаково одеяло към двете страни на купето, така че купето се раздели от солидна завеса. В тази току-що импровизирана от него тясна съблекълня започна извънредно бързо да освобождава себе си до някъде, а мишката е изцяло, от обвирия гитоид, смесен на половина с вълна. Когато измъкналата се мишка оплашено скочи на пода, одеялото се отвърза в двата си края и тупна със мразяваща кръвта сила, а събудилата се жена отвори очи. С движение, едва ли не поче връзто от това на мишката, Теодорик се хвърли върху надипленото дебело одеяло и го вдигна до брадичката си, прикри обореното си тяло, а после се строполи в далечния ъгъл на вагона. На хулата кръв пулсираше в жирите на врата и челото му, докато той чакаше, онемял, спирачката да бъде дръпната. Дамата обаче се задоволи да се взира мълчаливо в своя странно загърнал се спътник. Теодорик се запита, какво ли бе видяла тя, пък и какво ли... За Бога, си мислеше за сегашното му състояние. Мисля, че имам настинка, отчаяно се осмели да каже той. Наистина ли? Съжалявам, отвърна тя. Щях да ви помоля да отворите прозореца. Според мен е малария, добави Теодорик и зъбите му леко затракаха колкото от уплаха, толкова и от желание да подкрепите теорията си. В пътната мичанта има малко коняк, бъдете така любезен да я смъкнете от полицата. За нищо на света. Искам да кажа. Никога не вземам нищо против маларията, сериозно я увери той. Предполагам, че сте я е хванали в тропиците. Тюдорик, чието знания за тропиците бяха ограничени до ежегоден подарък, състоящ се от сънда чеш чай, изпращано му от него в чичов в Цейлон, усети, че дори маларията му се изплъзва. Почуди се дали беше възможно да разкрие на дамата истинското си положение малко по малко. Боите ли се от мишки? Осмели се да попита той, като лицето му почервеня още повече, ако това изобщо беше възможно. Не и ако не са пълчища. Защо питате? Преди малко една се беше пъхнала в дрехите ми, каза Теодорик с глас, който сякаш не приличаше на неговия. Доста нелепа ситуация се получи. Сигурно, ако дрехите ви са тесни, допусна тя. Мишките имат странна представа за удобства. Наложи се да се отърва от нея, докато спяхте, обясни той, после преглътна и добави. Стигнах до този вид, докато се отървавах от нея. Положително освобождаването от някаква емишчица не може да ви докара на стинка, възкрикна тя небрежно, което се стори противно на Теодорик. Очевидно, дамата беше усетила нещо от затрудненията му и се наслаждаваше на неговото смущение. Цялата кръв в тялото му сякаш се беше съсредоточила в плътната червенина на лицето му и от мъчителното унижение, по-лошо от безчет мишки, сърцето му периодично се свиваше. А после, когато започна да разсъждава, Оскърблението бе заменено от чист ужас. С всяка изминала минута влакът все повече се доближаваше до пълната с шумни тълпи последна гара, където десетки любопитни очи щяха да заемат мястото на парализиращия го поглед, отправен към него от далечния край на купето. Имаше само един нищожен, отчаян шанс, който следващите няколко минути можеха да му предложат, с пътничката му отново да заспи благословения си сън, но с отброяването на минутите този шанс намаляваше. От време на време Тиодирик я поглеждаше крадешком, но виждаше само, че е бодра и с широко отворени очи. След малко тя каза: Според мен наближаваме. Той вече бе забелязал с нарастващ страх периодично появяващите се групи от малки, грозни къщи, които бележеха края на пътуването. Думите на дамата му подействаха като сигнал. Подобно на преследван звяр, напускащ убежището си, за да хукне през глава към някой друг пристан, където за малко да е в безопасност. Младият мъж отметна одеялото и припряно навлече омачканите си дрехи. Виждаше, че край прозореца минават еднообразни спирки от предградията, които караха сърцето му да се свива и гърлото му да пресъхва, и усети ледената тишина, настъпила въгъла, към който не смееше да погледне. После се отпусна на седалката, облечен и почти загубил свяст, докато влакът намаляваше скоростта си до пълзене. Тогава жената се обади. Ще бъдете ли така любезен да помолите някой носъч да ми намери Файтон? Съжалявам, че ви безпокоя, след като не ви е добре, но когато човек е сляп, се чувства особено безпомощен на железопътните гари. Отвореният прозорец, след малко леде ми ще слезе, господин Нател, каза самоуверената млада дама, която беше на 15 години. Междувременно опитайте да изтърпите присъствието ми. Както му е редът, Фрамтън Нател искаше да каже нещо подходящо, ласкаещо племенницата докато тя беше там, без да пренебрегне ненужно лелята, която се очакваше да дойде. Вътрешно се съмняваше повече от всякога дали тези официални посещения на поредица от напълно непознати ще да му помогнат особено за лечението на нервите, от което имаше нужда. «Знам какво ще стане», каза сестра му, когато той се накани да потърси провинциално убежище. «Ще потънеш там и няма да разговаряш с никого, а заради фасоните нервите ти ще бъдат позле от всякога». Ще ти дам препоръчителни писма до всички хора, които познавам там. Доколкото си спомням, някои от тях са много приятни. Фрамтън се чудеше дали госпожа Сапълтън, на която бе донесъл едно от тези писма, влизаше в тази подбрана категория. Познавате ли много хора в този край? Попита племенницата, когато прецени, че достатъчно дълго общували мълчаливо. Не бих казал, отвърна Фрамтън. Сестра ми прекара известно време в къщата на енорийския пастор преди 4 години и ми даде няколко препоръчителни писма. Заяви последното стон, в който отчетливо се прокрадваше съжаление. Значи не знаете нищо за леля ми. Настойчиво се поинтересува опоритата млада дама. Само името и адреса и призна посетителят. Чудеше се какво е семейното положение на госпожа Сапълтан, дали е женена, или е вдовица. Нещо в стаята, което не можеше да определи, според него говореше за присъствието на мъж. Голямата трагедия е според тя само преди три години, каза момичето. Това трябва да е станало след идването на сестра ви. Трагедия ли? Попита Фрамтън и си помисли, че спокойната провинция не е място, където да се случват каквито и да е трагедии. Сигурно се чудите защо държим прозореца отворен следобед. През октомври, каза племенницата и посочи служащия за врата голям френски прозорец, от който се излизаше на моравата. Доста топло е за това време на годината, отвърна Фрамтън. Но има ли прозорецът нещо общо с трагедията? Точно на днешния ден преди три години съпругът на Леля и двамата и по-малки брати излезли през този прозорец, за да идат на лов. Повече не се появили. Когато минавали през мочурището на път за любимото си място за лов на Бекасини, и тримата неочаквано потънали в заблатена част. Ако си спомняте, беше невероятно дъждовно лято и в места, безопасни през други години, човек изведнъж можеше да загуби почва под краката си без предупреждение. Телата им изобщо не бяха намерени. Това е най-ужасното в историята. Детският глас изгуби самоуверената си нотка, стана нерешителен и в него се долови състрадание. Горката ми Леле не спира да мисли, че някой ден тримата ще се върнат, придружени от малкия кафе в Спаниел, който изчезна заедно с тях, и ще влязат в къщи през френския прозорец, както обикновено правеха. За това всяка вечер прозорецът остава отворен, докато не се смрачи напълно. Кретата мила Леда често ми разказва как се излезли, мъжът ти бил преметнал през ръка непромокаемата си бяла мушама, Арони, най-малкият ти брат, Пел. Защо не идваш, бърти, както правил винаги, когато искал да я подразни, защото от тея песен я хващали нервите. Знаете ли, че понякога в такива тихи, Спокойни вечери сърцето ми се свива от страх, че те ще влязат през френския прозорец. Тя потрепери и спря да говори. Фрамтън изпита облегчение, когато от стаята дойде овдовялата ледя с извинения, че се е забавила. Надявам се, че вира ви е забавлявала, каза тя. Беше много занимателна, отвърна Фрамтън. Надявам се, че не ви е пречил отвореният прозорец, оживено започна тя. Навръщане от лов съпругът ми и моите братя винаги влизат от тук. Днес отидоха в мучурищата за Бекасини и ще направят горките ни килими на нищо. Типично за вас, мъжете, нали? Жената продължи да бъбри весело за лова, за липсата на пернат дивеч и за изгледите да има пътици през зимата. Думите е истински ужасиха Фрамтан. Той направи отчаяно, но почти безуспешно усилие да насочи разговора към по-малко зловеща тема, но усещаше, че домакинята му отделя само частица от своето внимание докато погледът и непрекъснато минава покрай него и се спира на отворения прозорец и моравата отвъд. Несъмнено беше нещастно съвпадение, че той прави визитата си на годишнина от трагедията. Лекарите се разбраха да ми предпишат пълна почивка, безмисловно напрежение, както и избягване на всичко, чието естество е свързано с тежки физически усилия, уведомия Фрамтън, който се беше поддал на широко разпространената заблуда, че напълно непознатите хора, както и случайните познати, Жадуват да узнаят с най-малки подробности болесното състояние и недъзите на човек, заедно с тяхната причина и лечението им. По отношение на храненето не са толкова единодушни, продължи той. Не са ли? Попита госпожа Сапълтън с глас, който в последния момент прикри желанието и да се прозине. После изведнъж лицето и се озари и придоби съсредоточен вид, но не заради това, което говореше Фрамтън. Идат най-после. Извика тя. Точно на време за чая. Само как изглеждат, кални са до ушите. Фрамтън леко потрепери и се обърна към племенницата с поглед, с който възнамеряваше да покаже съчувствие и разбиране. Момичето смеяно гледаше през отворения прозорец с ужас в очите. Изпитващ неописуем потрес, Фрамтън се обърна и погледна в същата посока. Сгъстяващия се сумрак по моравата вървяха три фигури, всички с пушки в ръце, а едната носеше допълнително и бяла мошама. Изгубил енергията си кафя в спанил едва тичаше по петите им. Мъжете безшумно приближиха къщата, а после дрезгавият глас на млад човек запил темрачината: Кажи ми, Бърти, защо не идваш? Сякаш обезумял, Франтан грабна бастуна и шапката си. Вратата на салона, засланата с чекал алея и портата бяха едва забелязани моменти от стремглавото му бягство. Велосипедист, идващ по пътя, трябваше да свърне в живия плет, защото иначе щеше да се сблъска с него. Дойдохме си, мила, каза мъжът, който носеше бялата мушама, докато влизаше през френския прозорец. Доста кално е, но повечето кал е изсъхнала. Кой избяга толкова бързо, когато се появихме? Един много особен човек. Казва се господин Нател, отвърна госпожа Сапълтан. Говореше единствено за болестта си и хупна, когато дойдохте, без да каже и дума за сбогом или да се извини. Човек би си помислил, че видя привидения. Предполагам, че е заради спаниела, невъзмутимо се намеси племенницата. Каза ми, че се страхува от кучета. Веднъж бил подгонен от глутница подивели кучета към едно гробище някъде по бреговете на ганг и трябвало да прекара нощтавно изкопан гроб, докато животните над него ръмжали. Забели се и от устата им капела пяна. Това стига на всеки, за да престане да се владее. Нейната специалност бяха измислиците, съчинени на мига, разказвачът. Беше горещ следобед, затова в купето на влака беше душно, както се очакваше, а до Темпалкуум, следващата гара, имаше поне час. В купето се бяха настанили малко момиче, още по-малко момиче и малко момче. Жена, падаща се леля на децата, седеше в един от аглите, а в по-отдалечения ъгъл на противоположната страна се намираше неженен мъж, непознат на тяхната група. Но купето бе категорично заето от момиченцата и момченцето. И лелята. И децата упражняваха разговори в определени рамки, но по натръплив начин, напомнящ на настойчива муха, която не приема да бъде обезкуражена. Повечето от думите на ледята започваха с «Не дейте да», а почти всички отговори на децата бяха «Защо?». Ергенът не каза нищо на висок глас. Недей, Сирил, не дей!» Взе да вика Лелята, когато момченцето започна да удря възглавниците на седалката, като всеки път под юмруците му се вдигаше облак прах. А после добави, ела да погледнеш през прозореца. Детето неохотно отиде на прозореца. След малко попита, защо гонят овцете от това поле? Сигурно за да ги откарат на друго поле, където има повече трева, отвърна неуверено ледата. Да, обаче на това поле има много трева, възпротиви се момчета. Друго, освен трева, няма. Лелю, на това поле расте много трева. Може тревата на другото поле да е похубава, безпомощно отбеляза ледята. Защо да е похубава? Бързо бе зададен неизбежният въпрос. О, я погледни тия крари. Възклик на ледата. На почти всяка ливада край линията имаше крави и волове, но жената говореше така, сякаш привличаше вниманието към нещо рядко. Защо тревата на другото поле да е похубава? Настояваше да разбере момчето. На лице на Ергена се смръщи. Ледата си каза, че той е суров, себичен човек. Беше напълно неспособна да стигне до някакво задоволително решение за тревата на другото поле. По-малкото момиченце внесе разнообразие, като започна да рецитира «Тръгнеш ли за Емандалей?» 58. Запомнила беше само първия стих, но използва ограничените си знания възможно най-добре. Повтаряше неспирно стиха мечтателно, но много отчетливо, с решителен глас. Мъжът имаше чувството, че някой се обзаложил, че тя няма да може да повтори високо стиха 2000 пъти. Без да спре, който и да се беше хванал на бас, щеше да изгуби. Елате да ви разправя една история, каза ледята, след като ергенът погледна два пъти към нея и веднъж, към внезапната спирачка. Децата с безразличие се преместиха към края на купето, където седеше ледята. Очевидно не оценяваха високо репутацията и на наразказвачка. Тихо и поверително, на чести интервали капризно прекъсвана на висок глас от слушателите си, тя започна да реди безцветна и жалка история за момиченце. Което било добро и благодарение на добротата си се сприятелявало с всички, а когато го нападнал Лудбик, било спасено от куп хора, които се възхищавали от силния му дух. Нямаше ли да я спасят, ако не беше добра? Поинтересува се по голямото от малките момиченца. Точно този въпрос бе искал да зададе и ергенът. Е, да призна лелята с половиността. Но мисля, че едва ли са щели да й се притекат толкова бързо на помощ, ако не се я харесвали толкова. Не съм чувала по-глупава история, рече напълно уверено по голямото от малките момиченца. Спрях да слушам, след като чух началото, толкова е глупава. Обади се и Сирил. От страна на по-малкото момиченце нямаше конкретен коментар на историята, защото отдавна беше започнало да мънка и да повтаря любимия си стих. Не бих казал, че ви бива в историите, изведнъж се обади отъгала си мъжът. При това неочаквано нападение Лелята настръхна, за да се защити на мига. Много трудна работа е да се разказват истории, които децата едновременно и да разбират, и да харесват, отвърна тя твърдоплаво. Не съм съгласен с вас, възпротиви се ергенът. Може би тогава вие ще им разкажете история. Предложи в отговор Лелята. Разкажете ми. Настоя по голямото от малките момиченца. Имало едно време момиченце на име Бърта, което било изключително добро, започна той. Проявеният от децата интерес от такси започна да гасне всички истории им изглеждаха ужасно еднакви, независимо кой ги разказваше. Бърта правела всичко, което искали от нея. Никога не лъжела, пазела дрехите си чисти, ядяла мляко рис. Все едно, че било пита с конфитюр, научавала си отлично уроците и имала много добри обноски. Красива ли е била? Попита по-голямото от малките момиченца. Не колкото вас, отговори Ергенът, но била ужасно добра. Децата реагираха бурно в полза на историята, свързването на думата, ужасно, с думата, добра, беше ново за тях и ги привличаше. Сякаш внасяше елемент на истина, който не присъстваше в приказките на лелята за живота на децата. Била толкова добра, продължи Аргенът, че получила няколко медала за добротата си и ги носела непрекъснато закачени на роклята си. Единият медал бил за послушание, другият за взискателност, а третият за добродържание. Медалите били с големи размери и се почуквали един в друг, когато момиченцето вървяло. В града, където живеело, нямало друго дете с три медала, така че всички знаели колко добро дете е то. Ужасно добро! Цитира го Сирил. Всички говорили за добротата на момиченцето, а когато това чул принцът на тази страна, той казал, че след като е толкова добро, трябва да му разрешат веднъж седмично да се разхожда в неговия парк, намиращ се извън града. Паркът бил красив. Но там никога не пускали деца, за това за бърта било голяма чест, че й позволяват да ходи там. Имало ли е овце в парка? Поиска да знае Сирил. Не, отвърна ергенът. Не е имало овце. Защо не е имало овце? Дойде неизбежният въпрос, породен от този отговор. Ледата си позволи да се усмихне, но усмивката й много приличаше на гримаса. В парка нямало овце, повтори мъжът, защото веднъж майката на принца сънувала, че синът и ще загине или от овца, или от стенен часовник, който падне върху него. По тази причина в парка нямало овце, а в замъка нямало часовници. Лелетах на възхитено. От какво загинал принцът от овца или от стенен часовник? Попита Сирил. Принцът все още е жив, така че не се знае дали сънят ще се сбъдне, отвърна безучасно Ергенът. Както и да е, в парка нямало овце, но било пълно с прасета, които тичали насамна там. Какви били на свят? Черни с бели муцуни, бели на черни петна, чисто черни, сили, нашарени с бяло, а някои били изцяло бели. Разказвачът поспря, за да може пълната представа за съкровищата на парка да се намести във въображението на децата, а после поднови разказа си. За свое голямо съжаление Бърта открила, че в парка няма цветя. Била обещала на Леля си с сълзив очите, че няма да бере от цветята на принца и възнамерявала да спази обещанието си. Затова се почувствала глупаво, че не видяла там цветя, които да не къса. Защо не е имало цветя? Защото до едно били изядени от прасетата, веднага отвърна ергенът. Градинарят казал на принца, че не може да има и прасета, и цветя, и принцът избрал прасетата. Прозвучал одобрителен шепот за превъзходното решение на принца. Толкова много хора биха избрали цветята. В парка имало още много прекрасни неща. Синьо-златни езерца с зелени рибки в тях. Дървета с красиви папагали, които изказвали мъдри мисли веднага, щом ги помолели за това, колибри, повтарящи най-популярните мелодии в момента. Бърта се разхождала насам невероятно се забавлявала и си казвала, ако не бях изключително добра, нямаше да ме пуснат в този красив парк, за да се наслаждавам на всичко, което може да се види в него, а докато тя вървяла, трите медала дрънчали, дранчали, като се удряли един в друг, и й помагали да не забравя колко е добра. Ала изведнъж в парка се появил грамаден вълк с намерението да си улови тлъсто прасенце за вечеря. Какъв бил цветът на кузината му? Попитаха децата смигновено нараснал интерес. Целият бил като покрит скал с черен език и бредосиви очи, които пламтели от неописуема кръвожадност. Първото нещо, което вълкът видял в парка, било момиченцето. Отдалече си личало, че по чистата му бяла престилчица няма и едно петънце. Бърта видяла вълка, видяла че той се промъква към нея, и изпитала желанието никога да не и бяха разрешавали да влиза в парка. Втурнала се да бяга през глава, а Вълкът тичал по дире и, като правил огромни скокове. Бърта успяла да стигне до Алея Смирта и се скрила в най-гъстия хръст. Вълкът взел да души клонака, черният му език висял от устата, а белезникавите му очи гледали свирепо. Момиченцето ужасно се уплашило и си казало, ако не бях изключително добра, сега щях да се намирам в града, Вън от опасност. Обаче миризмата на емиртата била много силна, та Вълкът не можел да подуши къде се крие Бърта, а клоните били толкова гъсти, че можел дълго време да ги оглежда, без да я забележи, Затова той решил, че ще е по-добре да си улови прасенце. Бърта силно треперела, докато Вълкът е търсел и в близост до нея, и от треперенето медалът за послушание се ударил в медалите за добро държание и за взискателност. Вълкът тък му си тръгвал, когато чул дрънчането на медалите, за това спрял да се ослуша, те отново издрънчали в храста съвсем наблизо до него. Той се шмугнал в храста, бледосилите му очи блеснали победоносно и кръвожадно, измъкнал бърта и я изял до последната хапка. Останали само обувките, парчета от дрехите и трите медала, получени за доброта? А загинало ли е някой от прасенцата? Не, всички избягали. Историята започна лошо, каза по-малкото от малките момиченца но завърши чудесно. Това е най-хубавата история, която съм чувала, заяви съвсем категорично по голямото от малките момиченца. Толкова чудесна история не бях чувал, добави Сирил. Нението на Ледата изразяваше несъгласие. Извънредно неподходяща история за малки деца. Подкопавате основите на години старателно обучение. И така да е, отвърна ергенът, като си събираше багажа, за да се приготви за слизане, накарах ги да мълчат 10 минути, което е повече от онова, което постигнахте вие. А докато вървеше по перона на гарата Пълкуум, си каза: Поне 6 месеца тези деца няма да я оставят на мира с исканията си да им разказва непристойни истории на публични места. Тобърмари. В късния, хладен и дъждовен следобед в края на август, този проточил се сезон, когато ловът на яребици все още е забранен или в зимника все още има останали яребици, нямаше за какво да се ходи на лов. Освен ако човек не тръгнеше на север по край канал, тогава, без да нарушава закона, можеше да препуска подир охранени благородни елени. Поканените на приема, даван от Лейди Бремли, не се бяха отправили на север покрай Беристалския канал, така че в този незабравим следобед около масата за чай се бяха събрали всичките й гости. И въпреки мъртвия сезон и баналността на случая в компанията нямаше и следа от изтощаващото безпокойство, което бележи страха от пианолата и скрития копнеш по бриджа с наддаване. Всички събрали се следяха с неприкрит интерес непривлекателния и несимпатичен Корнилия Сапин. От гостите на Лейди Блемри за него се знаеше най-малко. Някой беше подхвърлил, че е даровит, и той беше получил покана от домакинята, която очакваше, че част от неговата даровитост ще допринесе за общото забавление. До времето за чай обаче тя така и не успя да открие в какво се състои въпросната дарба. Нито беше остроумен, нито шампион по крокет. Не притежаваше хипнотични способности и не изнасяше любителски театрални представления. Освен това, външният му вид не подсказваше, че от този тип мъже, на които жените са склонни да простят сериозен умствен недостиг. Беше станал просто господина Пин, а името Корнилия се изглеждаше като част от прозрачен кръщелен блъв. И ето, че сега той твърдеше, че е направил световно откритие, пред което изобретяването на барута, печатърската машина или парния локомотив са незначителни дреболии. През последните десетилетия науката беше направила стъпки в много посоки, но това откритие, изглежда, принадлежеше по-скоро на Царството на чудесата, отколкото на научните постижения. Наистина ли искате да повярваме, каза Сър Уилфред, че сте открили начин да обучавате животни да говорят като хора и че милият старто Бърмари се е оказал първият ви успешен ученик? Това е проблем, върху който работя последните 17 години, отвърна господина Пин. Но едва през изминалите 8 9 месеца бях възнаграден с проблясък на успех. Разбира се, правих опити с хиляди животни, а напоследък само скотки тези прекрасни създания, които са се приобщили толкова успешно към нашата цивилизация и същевременно са запазили всичките си високо развити инстинкти на диви зверове. Случва се на момент и при котките човек да попадне на забележителен, по-висши интелект, точно както му се случва с купищата човешки същества. Така че, когато преди седмица видях бърмари, веднага разбрах, че влизам в контакт с свръхкотка с необичайна интелигентност. При последните експерименти напреднах много по пътя на успеха, но с тубър -мари, както го наричате, постигнах своята цел. Господина Пин изрече заключителните си думи с глас, от който се опита да премахне победоносното звучене. Никой не каза «дрън-дрън». Макар устните на Кловис да се гърчеха едносрично, което вероятно означаваше, че не е повярвал. Да не искате да кажете е попита, след като помолча, госпожице Рескър, че сте научили тубърмари да разбира и да отговаря с прости едносрични изречения. Скъпа госпожице Рескър, търпеливо и отговори творецът на чудеса, така безсистемно човек учи малки деца, диваци и възрастни с забавено развитие. А ако вече е решил въпроса как да сложи началото на работата с животно с висока интелигентност, никой не се нуждае от спънките на подобни методи. Тобър Мари говори на нашия език съвсем безпроблемно. Този път ясно прозвуча казаното от Кловис, повече от Драндран, Сър Уилфред беше по-очтив, но не по-малко скептичен. Не е ли по-добре да видим котарака и сами да преценим? Предложи Лейди Блемли. Сър Уилфред отиде да потърси животното, а разположилите се гости апатично зачакаха да станат свидетели на повече или по-малко изкусно изпълнен салонен вентрилоквизъм. След минута сер Уилфред се върна в стаята с побеляло под тена лице и очи, разширени от възбуда. Господи, вярно е! Вълнението му несъмнено не беше престорено, и слушателите се сепнаха. Интересът им се събуди. Мъжът се тръшна на креслото, останал без дъх, и продължи да разказва. Намерих го заспал в пошалнята и го повиках да дойде при нас. Той примигна, както обикновено, и аз му казах, идвай, тоби, не ни карай да чакаме, а той... Божичко, а той ми отвърна провлечено със съвсем ужасен, естествен глас, че ще дойде чак когато сам пожелая да го стори. Без малко да припадна, Апин беше държал своята проповед пред пълни неверници, но казаното от Саруи Фред не подлежаше на съмнение. Надигна се врява като на вавилонското стълпотворение, а през това време ученият седеше безмолвен и се наслаждаваше на първия плод от своето зашеметяващо откритие. Посред възклицанията в стаята влезе Тубърмари. Вървеше сякаш слапи от кадифе, преднамерено безразличен към групата, разположила се около масата за чай. Компанията изведнъж се смълча, обзета от неловко чувство. В това се криеше и елемент на притеснение, предстояше да общуват с домашна котка с доказани умствени способности. «Искаш ли мляко, Тобърмари? Попита Лейди Блемли с доста напрегнат глас. «Нямам нищо против», беше отговорът, в който имаше нотка на пълно безразличие. Присъстващите потръпнаха от възбудата, която потискаха, а Лейди блемни имаше добро оправдание, че ръцете й трепереха, докато сипваше мляко в една чиника. Разлег доста мляко, извини се тя. Е, Киримът ти, не е от аксминстър, обади се Тубърмари. В групата отново настъпи тишина, а после госпожица Рескър, с отличните обноски на дама от областта, попита Тоби дали му е било трудно да научи човешки език. Котараката изгледа за миг право в очите а после втренчени спокойния си поглед някъде в средата на стаята. Очевидно скучните въпроси не влизаха в житейските му планове. Какво мислиш за човешката интелигентност? Попита с половиността Мейвис Пелингтън. Чия интелигентност по-специално? Апатично попита Тубърмари. Ами, например моята, направи опит да се засмее тя. Поставяте ме в неудобно положение, каза Тубърмари с тон и държание, по които ни най-малко не си личеше да му е неловко. Когато беше предложено да участвате в събирането, Саро се възпротиви с думите, че по-безмозъчна жена от вас не познава и че има голяма разлика между гостоприемството и грижата за малоумните. Лейди Блемли отвърна, че точно липсата на мозъчна дейност е качеството, което е станало причина да бъдете поканена, понеже да не се да има друг, по-голям идиот, който да купи старата им кола. Нали помните? Колата, която наричат зависта на Сизив, защото много добре изкачва хълм, ако я бутат. Протестите на Лейди Блемли щяха да имат по-голям ефект, ако тъкмо тази сутрин не беше подхвърлила на Мейвис, че въпросната кола ще бъде най-подходящото нещо за нея в Деваншерския и дом. Майор Барфилд с тежест се намеси, за да смени темата. Я кажи, какви са ти отношенията с шарената маца в конюшнята. Вмига, когато изрече това, всички усетиха грешката му. Такива въпроси обикновено не се обсъждат публично, следен глас каза Тубърмари. От краткото наблюдение на привичките ви откакто сте в тази къща, според мен ще изпитате неудобство, ако сменим темата и заговорим за собствените ви дребни забежки. Паниката, която настъпи, не се ограничи само до майора. Били проверил дали готвачката е готова с вечерята. Побърза да помоли Лейди Блемли, пропускайки факта, че няма и два часа, откакто самият тубърмари беше вечерял. Няма нужда, много скоро ядох, каза тубърмари. Не искам да умра от стомашно разстройство. Нали знаеш, котките имат девет живота, оживено му каза сер Уилфред. Възможно е, отвърнато бърмари, но черният им дроп е един. Аделейт? Обади се госпожа Корнет. Да не би да окоръжаваш котаръка, за да иде при слугите и да сплетничи за нас, паниката вече бе обзела всички. Пред повечето прозорци на спални химението, курите, имаше тясна балюстрада с орнаменти и сега гостите с притеснение си припомниха че там бе любимо място за разходка на тубърмари по всяко време на денонощието, за да гледа гълъбите, а Бог знае какво друго гледаше. Ако започнеше да си припомня видяното в сегашния пристъп на откровеност, ефектът щеше да бъде повече от обезпокояващ. Госпожа Корнет, която прекарваше дълго време на туалетната си масичка и по характер бе оприличавана на номатка, макар и предразположена към педантизъм, погледна притеснено майора. Госпожа Скроуен, която пишеше с ожесточение чувствена поезия и водеше безупречен живот, показа единствено, че е раздразнена, ако човек е методичен и добродетелен в личния си живот. Той не желая това непременно да стане известно на всички. Лицето на Бърти Ван тан, който беше толкова покварен на 17, че отдавна се беше отказал да се стреми към нещо по-лошо, придоби убития от тенък на бяла гърдения, но той не направи грешката да хукне, за да се махне от стаята както постъпи Оди бари, млад джентълмен, за когото смятаха, че учи за свещеник. И сега вероятно бе разстроен от мисълта за свързаните с някои гости скандали, за които можеше да научи. Кловис прояви достатъчно разум, за да запази външно самообладание, но Ноум пресмяташе колко време ще отнеме да осигури котия с отбрани мишки посредством агенция, Exchange и Март, за да бъдат използвани като подкуп. Дори в деликатна ситуация като сегашната за Агнес Рескърбе нетърпимо да остане прекалено дълго на заден план. Защо изобщо дойдох тук? Попита тя драматично. Тобър мари мигновено прие думите и за начална реплика. Предвид казаното от вас на госпожа Корнет вчера на игрището за крокет, идвате заради храната. Описахте семейство Блемли като най-досадните хора, на които може да гостува човек, но добавихте, че са достатъчно хитри, за да вземат на работа първокласна готвачка. Защото иначе щяло да им бъде трудно да накарат някого да им гостува втори път. Нищо от това не е вярно. Нека каже госпожа Корнет. Възкликна сложената на място Агнес. По-късно госпожа Корнет повтори думите ви на Бърти Ивантан, продължи бърмари, като му каза, тази жена е готова за поход на гладните. За четири яденета дневно е готова да отиде навсякъде, а Бърти Ван Тан каза, в този момент хрониката милосърдно се прекрати. Тоби беше зърнал големия оранжев котарак от къщата на енорийския пастор, който се промъкваше през гъста лака към крилото с конюшнята и изчезна като светкавица през отворения френски прозорец. С изчезването на неговия блестящ ученик Корнилия Сапин бе възхлетян от урагана на горчиви укори, нетърпеливи въпроси и оплашени, настойчиви молби. Негова бе отговорността за ситуацията, затова той трябваше да попречи нещата да се влушат. Можеше ли Тубърмари да предава дарбата си на други котки? Това бе първото питане, отправено към него. Той отговори, че е възможно, че вероятно потакът е запознал интимната си приятелка от конюшнята с новото си умение, но за сега е малко вероятно да е разпространил знанията си другаде. В такъв случай, каза госпожа Корнет, макарто Бърмари да е ценна котка и чудесен домашен любимец, според мен ще се съгласите, Аделейт, че и той, и котката от конюшнята трябва незабавно да изчезнат. Надявам се да не сте си мислили, че съм се наслаждавала на последния четвърт час, каза Лейди Блемри с горчирина в гласа. Двамата са съпруга ми сме много привързани към тубърмари, поне бяхме привързани, преди да пострада от това ужасно умение, но сега, разбира се, остава единствено да бъде ликвидиран възможно най-скоро. Може да му сложим малко стрих в остатъците от храна, които му даваме вечер, каза сър Уилфред, а аз лично ще се заема да удавя котката от конюшнята. На ще му бъде много мъчно да изгуби любимката си, но ще го осведомя, че и двете котки са се разболели от много заразна форма на кръста и съм се притеснил, че и ловните кучета могат да я прихванат. А моето голямо откритие, възрази господин Пин. След толкова години на проучвания и експерименти, може да използвате за експерименти касорогите говеда във фермата, защото върху тях се упражнява нужният контрол, каза госпожа Корнет или дори слоновете от зоологическата градина. Твърдят, че слоновете са високо интелигентни, а като препоръка може да им послужи това, че не се промъкват в спалните, нито под столовете и така нататък. Едва ли архангел, който възвестява настъпването на новия век, а после установява, че началото му съвпада с кралската регата, Хенли, на Темза. Се е чувствал по-уклюмал от Корнилия Сапин заради отношението към прекрасното му постижение. За жалост, общественото мнение беше против него. Всъщност, ако бяха направили допитване по въпроса, навярно повечето щяха да гласуват той също да мине на стрихнинова диета. Неточното разписание на влаковете и изнервящото желание на гостите да видят, че нещата са доведени до своя край, им попречи веднага да се разпръснат, но последвалата вечеря не се радваше на светски успех. Сър Уилфред доста се измъчи с котката от конюшнята, а в последствие изкочиеше. Агнес Рескър демонстративно обраничи яденето си до сухтост, от който отхапа така, сякаш беше личен враг, докато Мейвис Пелингтън си отмъсти, като запази мълчание по време на цялата вечеря. Лейди Блемли поддържаше непрестанно нещо, което си въобразяваше, че е разговор, но вниманието и бе насочено към входната врата. Чиния, пълна с внимателно подправени остатъци от риба, чакаше на помощната масичка, но Тобърмари не се появи нито в трапезарията. Нито в кухнята, дори след като пикантните хапки, сладкишите и десерта поеха по пътя си. Тази грубишна вечеря беше весела в сравнение с последвалото обдение в пошалнята. Яденето и пиенето поне бяха отклонили мислите им от обзелото ги притеснение, а тук дума не можеше да става за игра на брич при обтегнатите нерви и лошото им настроение. След като Одуфинс Бъри изпя, Емелисан Дефлеса, страурен глас на застиналата публика, вече тактично избягваха музиката. В 11 слугите си легнаха като съобщиха, че както обикновено прозорчето на Килера е оставено отворено за личните нужди на тубърмари. Гостите усилено четяха от една купчина последни броеве на списания и постепенно се насочиха към книгите за спорт от поредицата бадминтон, както и към подвързани годишнини на «Пънч». Лейди Блемли периодично посещаваше Килера и всеки път, когато се връщаше, лицето й беше апатично и унило, което правеше въпросите ненужни. В два часа Кловис наруши възцарилото се мълчание. Няма да се появи тази вечер, каза тя. Сигурно в момента е в редакцията на местния вестник и диктува първата част от спомените си. Ще махнат откъса от книгата на Лейди не знам коя си, за да публикуват това събитие на деня. След като даде своя принос за ведрото настроение на всички, Клови си легна. На дълги интервали различните участници в гостуването последваха нейния пример. Слугите, които разнасяха чай рано сутринта, без изключение отговаряха едно и също на всеобщия въпрос, Тобърмари не се беше прибирал. Закуската, както се очакваше, се оказа още по неприятна церемония от вечерята, но преди да приключи, положението се подобри. Тялото на Тобърмари бе донесено от храстите, току-що намерено от един градинар. От охапванията по гърлото и оранжевата козина, покриваща ногтите му, беше очевидно, че е влязал в неравен бой Седрия Кутарак от къщата на енорийския пастор. До повечето гости си бяха заминали от имението, а след обяда Лейди Блемли до толкова си беше управила настроението, че написа злобно писмо на енорийския пастор за загубата на скъпото си домашно животно. Тобърмари беше единственият преуспел ученик на Апин и съдбата не пожела някой да го наследи. Няколко седмици по-късно слон от дрезденската зоологическа градина, за пръв път проявил признаци на раздразнение, се беше измъкнал от кветката си и беше убил англичанин, несъмнено ядосан от него. Вестниците изписваха фамилията на жертвата тук като Опин, тук като Епелин, но малкото и име винаги беше Корнилиас. Ако се е опитвал да научи горкото животно на немските неправилни глаголи, каза Кловис, така му се пада. У-у, Джейкабс. Подмяната. Доктор Франк Карсон се измъчваше от сънища за разхлаждащи газирани напитки. Отново и отново в съня си ставаше от кревата, тихо слизаше в своя кабинет, както беше по пижама, и си приготвяше голямо количество хладно, пенливо питие. Но не успяваше да доведе историята до задоволителен край. Изведнъж се стресна и се събуди. Все още изпитваше жажда, а нужното, за да бъде тя отолена, се намираше един етаж подолу. Щеше да оближа устни при тази мисъл, но не бяха достатъчно влажни. При това положение отметна на завивките и след като стъпи с единия крак на пода, твърдо реши, че продължава да сънува, защото въздухът беше сепарен и зловонен, а таванът се извиваше, странно издут. И се спускаше на две стъпки над главата му. Все още унесен, той вдигна юмрук и натисне изненадано издотината чувство, което веднага бе заменено от изумление, тъй като тя прие друга форма и ясно се чу, че таванът изруга. Сигурно сънувам, каза си докторът. И таванът като че ли оживя. Отново натисна тавана, като този път гледаше внимателно. Таванът веднага се вдигна много по-високо и едновременно с това от края му се подаде лице на старец фронтави Бакенбарди и непочтително го попита защо го прави. Попита го също дали иска да получи нещо, защото в такъв случай старецът веднага щял да се заеме с тази работа. Къде съм? Поиска да знае с лисаният лекар. Мери! Мери! Взе да се мята на леглото и главата му внезапно удари с сила тавана. После, преди възмутеният таван да изпълни заплахата си, докторът се измъкна от леглото и се изправи на пода, който един миг си беше на мястото, а следващия някъде другаде. Миришеше на застояла в трюм вода, на катран, и като цяло във въздуха се разнасяше смрад, при което събуденото му съзнание схвана факта, че той се намира на борда на кораб, но решително отказваше да го осведоми как се е озовал там. Погледна с отвращение надолу към парцелилите дрехи с които бе облечен вместо с обичайната пижама, а после, когато събитията бавно се навързаха в главата му, си спомни последното, което стана, беше казал на приятеля си, адвоката Хари Томсън, че ако он зи пия още, няма да му се отрази добре. Както стоеше изправен, кой знае защо взе да се чуди дали и Томсън не беше там, Затова с несигурни крачки обиколи бъка, събуди спящите един по един и попита всеки дали не се казва Хари Томсън. Но всички с голяма готовност му отговориха отрицателно, докато не стигна до мъж, който известно време не му отговори нищо. Докторът размаха юмрук и после го цапърдоса. Подир това го разтърси и му удари няколко научно обосновани плесници, докато накрая Хари Томсън не отговори с задгробен глас, че е добре. «Радвам се, че не съм сам», се подхвърли докторът. «Хайде, Хари, събуждай се!» «Добре», измънка спящият. «Добре съм, докторът отново го разтърси» а после го претъркури напредназад по койката. При тези старателни грижи възприятията на адвоката до някъде се проясниха и с полуотворени очи той злобно взе да с юмруци нарушителя на спокойствието му, докато от сумрака не долетяха закани, че и двамата ще бъдат убити. Къде сме? Обърна се докторът към плътния глас от другата страна на Кубрика, който бе прозвучал особено заплашително. Как къде? Набярка, Стела, разбира се, бе отговорът. Къде си мислеше, че сме? Докторът се улови здраво за края на койката с неговия приятел и се опита да се сети какво става, а после чувството, че му се повдига, надделя над всички други изпитвани чувства. Той бързо се изкачи по стълбата на Кубрика и се лющна към единия борт. Стои известно време облегнат на него, без да помръдва, докато лекият бриз разхлаждаше пламналото му лице, а не даре, че се появи малка шхуна, която се издигаше и се спускаше като двама души, седящи на люлка. Затвори очи, когато зърна надигащото се море. Сушата напомняше на себе си чрез своето отсъствие. Простена, обърна се и се огледа. Видя беял на се старателно измита палуба, платната като снежни преспи, издигнати високо на мачтата върху лениво проскъртващите рейки, и облегналия се на руля кормчия, който гледаше за станалия на офицер. Почувствал се малко по-добре, доктор Карсън твърдо закрачи към кормилото. Офицерът се обърна и с изненада да погледна парцелилите му дрехи. Моля за извинение. Започна докторът високомерно. Какво искаш, подяволите? Попита помощник капитанът. Кой ти разреши да идваш тук? Настоявам да знам какво означава това. Каза ядно докторът. Как сте се осмелили да ни отвлечете на вашето смръдливо корито? Този мъж е лут, промърмори изумен помощник капитанът. Флагрантно посегателство. Продължи докторът. Веднага ни върнете в Мелбърн. Върви си по пътя. Рязко каза другият. Върви си по пътя и престани с нахалството си. Искам да говоря с капитана на кораба, извика докторът. Веднага върви да го доведеш. Помощник капитанът го гледаше, зяпнал от изумление, а после се обърна към кормчията, сякаш не вярваше на ушите си. Кормчията посочи пред себе си, а офицерът нададе Вик, изпълнен с учудване и ярост, защото видя, че към тях с несигурни стъпки Иде втори дриплю Кърсън Каза дриплюто с немощен глас Приближи се към приятеля си и отчаяно се вкопчи в него Тък му изяснявам с тях въпроса Томсън енергично обясни докторът Приятелят ми е адвокат, добави той Кажи им какво ще се случи Ако не ни върнат обратно, Хари Добри ми приятелю, каза адвокатът на офицера Докато прикриваше с ръка голяма дупка на крачула на панталона си Явно не си давате сметка за особено опасното положение, в което сте се поставили. Нямаме намерение да се отнесем грубо с вас. Ни най-малко потвърди докторът, като кимна на помощни капитана. Същевременно, продължи господин Томпсън, по времена. Пусна ръката на приятеля си и си тръгна, клатушкайки се. Докторът, който състрадателно гледаше подиремо, каза доверително на помощни капитана: Храносмилането му изобщо не е наред. Ако вие двамата веднага не се махнете избухна офицерът, ще ви щупя главите. Докторът го изгледа с надменно презрение, настигна Томсън и като го хвана за рамото, бавно го отведе настрани. Как сме попаднали тук? Попита адвокатът приятеля си с немощен глас. Докторът поклати глава. А как сме се облекли с тези отвратителни дрехи? Докторът отново поклати глава и бавно каза. Последното, което си спомням, Хари, е, че те умолявах да не пиеш повече. Не съм те чул, с раздразнение, каза адвокатът. С нощи нищо не ти се разбираше, когато говореше. За сведение, на тебе ти се е струвало така, рече приятелят му. Господин Томсън се отърси от ръката му и като прегърна главната мачта, опря лице на нея и затвори очи. Отново ги отвори, когато чу гласове. Поизправи се и видя, че помощник капитанът и мъж с грубото лице на около 50 години идват към тях. Вие ли те, капитанът на кораба? Попита докторът мъжа, като застана до приятеля си. Това какво ви влиза в работата? Каза му в отговор шкиперът. Виж какво, драги, не ми разигравайте игричките си, защото няма да се вържа. И двамата сте пияни до козирката. Окреветяване, каза с немощен глас адвокатът на приятеля си. Позволете ми да попитам какво значи всичко това, започна докторът, в съответствие с най-добрите си обноски. Аз съм Франк Карсън, лекар от Мелбърн. Господинат е моят приятел господин Томсън, адвокат от същия град. Какво? Изревашки перът и вените на челото му се издуха. Доктор? Адвокат? Проклетници. Записахте се за плаването като бутвач и правоспособен моряк. Има някаква грешка, каза докторът. За съжаление, ще трябва да ви помоля да ни върнете обратно. Надявам се, че не сте се отдалечили много. Махнете от очите ми тези плашила, с прегракнал глас, каза шкиперът. Махнете ги, преди да пострадат. Може да имам неприятности, че съм най-алтия, безполезни дръвници за моряци. Приличат ми на джепчии. Ще отговаряте за това, спяна на устата, каза Карсън. Ние не сме случайни хора и няма да позволим да ни обижда някакъв прост лодкар. Остави го да приказва, спря го господин Томсън и побърза да дръпне приятеля си да рече от ядосания шкипер. Остави го да приказва. Когато пристигнем в Хонконг, ще пратя и двама дранголника, речеш киперът. А междувременно който не работи, няма да яде, чувате ли ме? Заемай се да правиш закуската, господин доктор, а ти, господин адвокат, накарай е онзи моряк да ти покаже какви са задълженията ти. Капитанът се прибрав каютата си, помощник капитанът бавно взе да бута новия готвач към камбуза, а новият моряк, насочван също толкова любезно, се върна в кубрика. За късмет на двамата новопокръстени, времето продължи да е хубаво, но новият годвач заяви, че горещината в Камбуза е непоносима. Научиха от другите моряци, че са били наети на кораба, заедно с още няколко души, от изобретателен собственик на пансион. Другите, прости хора, както си речеше по приказките им, също казаха, че се ги качили на бярка в състояние на жестоко и невиждано опянение и взеха да си правят груби шеги. Когато докторът обясни състоянието им на опиянение с наркотични средства, доктор ли рече, че си? Попита най-възрастният моряк. Доктор съм, троснато отвърна Карсън. Ами микав доктор си, като не чаткаш кога ти слагат нещо в пиячката. Попита морякът и една подир друга всички усти се ухилиха. Сигурно понеже пия рядко, високомерно обясни Карсън. Не съм добре запознат с вкуса на алкохола. А пък за приятеля ми адвокат Томсън може да се каже, че е почти въздържател. В общи линии така си е, одобри казаното Томсън, като вдигна очи от кръпката, която зашиваше на панталона си. И Моряк го наречи, ако щеш, но това няма да го направи Моряк, обади се друг. Да знаете, че никога не съм имал достатъчно време или достатъчно пари, за да се докарам до положението, в което бяхте вие двамата, когато се качихте на кораба. Ако в Камбуза беше непоносимо вкъй от компанията беше още по зле. Отначало офицерите не им обръщаха особено внимание, но когато Карсън и Томсън забелязаха, че окъсаните им и дрипави дрехи работят против тях, толкова се постараха да се противопостарят на това със светски обноски и извънредно много хълби, че останалите не можаха да го изтърпят с безразличие. Готвачът се обръщаше към приятеля си с господин Томсън, а правоспособният моряк неизменно говореше извънредно превзето за доктор Карсън. Готвачо. Извика шкиперът един ден около седмица, след като бяха отплавали. Доктор Карсън, който беше картофи, бавно излезе от камбуза и тръгна към него. Когато те викат, ще отговаряш се, да, сър. Каза в бесено шкиперът. Докторът подигравателно се ухили. Ако ми се подиграваш, ще ти откъсна главата. Каза му другият и злобно го изгледа. Когато се върнете в Мелбърн, тихо каза докторът, доста неща още ще видите. Вие сте два маджепчии които се правят на джентълмени, каза шкиперът и се обърна към старши помощни капитана. Господин Маккензи, на какво ви приличат тия два мъдри плювци? На джебчи услужливо каза помощникът. Много е хубаво на борда да има доктор, сме им се възрастният мъж. За пръв път на кораба ми има доктор. Господин Маккензи неудържимо се изкикоти. И адвокат е хубаво да има, добави шкиперът, загледан мрачно в злочестия Хари Томсън, които лъскаше месинговия парапет. Удобно е, ако възникнат спорове. Имаме си истински морски адвокат. Готвачо. Да, сър тихо се обади докторът. Иди да ми разтребиш каютата и гледай да не си оставиш ръцете. Докторът слезе долу, без да каже нито дума, и се справи с работата на чистачка. Когато отново се качи на палубата, на лицето му бе изписана щастлива усмивка, а десницата му милваше единия джоб на панталона, сякаш в него бе пъхнал уражие. Следващите няколко дни двамата нещастници работиха, без да спрат. Господин Томсън горчиво се оплакваше, а докторът се опитваше да го утеши, докато усмивката на лицето му беше като на сфинкс. Няма да продължи дълго, Хари, успокои го той. Адвокатът подсмръкна и горчиво подхвърли, в състояние съм неспирно да пиша трактати за въздържанието. Чудя се какво ли си мислят горките ни съпруги. Предполагам, че са ни сметнали за умрели. Изплакали са си очите, мечтателно каза докторът, но щом се върнем, сълзите им бързо ще пресъхнат и ще започнат да ни задават все възможни въпроси. Ти какво смяташ да казваш, Хари? Истината, добродетелно отвърна адвокатът. А също, каза приятелят му. Но имай предвид, че и двамата трябва да разказваме едно и също, каквото и да е то. Ха! Какво има, Шкиперът? Каза току-що дотичелият Юнга. Иска да ви види веднага. Умира. Момчето хвана доктора за ръкава, но Карсън, като истински професионалист, отказа да бъде пришпорван. Без да се притеснява, слезе по стълбата до каютата и безгрижният му поглед видя там загрижените лица на старши помощник капитана и помощник капитана. Веднага ела при Шкипера. Нареди му старши помощник капитанът. Шкиперът ли иска да ме види? Попита апатично докторът, докато влизаше в каютата. Шкиперът лежеше, привид две от венакойката си, с лице, изкривено от болка. Докторе! Каза той, като се задъхваше. Бързо ми дайте нещо. Ей, там е аптечката. Нещо за ядене ли искате, сър? Почтително попита Карсън. Майната му на яденето. Извика страдалецът. Искам цар. Ей, там е аптечката. Докторът взе аптечката и му я подаде. Не ми трябва цялата. Просте на болникът. Дайте ми нещо, в корема ми има нажежени тирбушони. Много се извинявам, смирено каза докторът, само че съм прост бутвач. Ако веднага не ми предпишеш лекарство, ще те окува в вериги. Докторът поплати глава и бавно каза. Наед съм на кораба като готвач. За бога, дай ми нещо. Примоли му се капитанът. Умирам. Докторът се поколеба. Ако веднага не му помогнеш, ще ти щупя главата. Закани се убедително старши помощник капитанът. Докторът презрително го изгледа, после се обърна към гърчещия се шкипер и тихо каза, вземам половин гвинея на визита. Ако пациентът сам дойде, струва му пет шилинга, ще ти платя половин гвинея, съгласи се измъченият шкипер. Докторът го хвана за китката, после преспокойно измъкна джобния часовник на помощник капитана от джоба на собственика му. Подир това огледа езика на болния, поклати глава и избра едно от правчетата в аптечката. Имайте предвид, че е с неприятен вкус, каза му той. Къде има лъжица? Огледа се, но щипърът грабна прахчето от ръката му и го облиза направо от хартията. Сякаш вкусваше шербет. За Бога, само не казвайте, че е холера. Изпъшка той. Нищо няма да казвам, отвърна докторът. Къде са парите? Шкипърът посочи панталоните си и господин Макензи, който кипна по шотландски, извади споменатата сума и я подаде на доктора. Заплашва ли ме опасност? Попита Шкиперът. Винаги съществува опасност, каза докторът с най-подходящия тон, който използваше за пациенти. Направихте ли завещанието си? Капитанът пребледня и поклати глава. Може би желаете да дойде адвокат? Попита с победоносна нотка в глас Карсън. Не съм толкова зле, твърдо каза Шкиперът. Трябва да останете и да се грижите за капитана. Господин Макензи обърна се Карсън към старши помощни капитана. И да се постараете да спрете с това Енфие. Не е приятно за човек, който е инвалид. С какво Енфие? Сепна се ужасеният помощник. Ами, имате неприятния навик понякога да смъркате Енфие, каза докторът. Това ме безпокои и възнамерявах да говоря с вас. Не бива да го правите в каютата. Ако искате да смъркате, идете да го правите на палубата. Вбесеният старши помощник капитан избухна, но бе прекъснат от шкипера. Не вдигай такъв шум в кабината ми, Макензи. Предупреди го строго той. Двамата офицери се възмутеха до крайна степен, а Карсън, след като оправи завивките на болника, напусна каютата и потърси своя приятел. Отначало господин Томсън не му повярва, но очите му блеснаха, когато видя половината гвинея. По-добре я скрии. Обезпокои се той. Като се оправи, шкиперът ще си иска, а това са единствените ни пари. Няма да се оправи. Не и докато не стигнем в Хонконг, небрежно подхвърли докторът. Може да е от храната, бавно додаде той. Не съм добър годвач, признавам си, може нещо от аптечката да се е смесило с яденето. Изобщо няма да се изненадам, ако и помощниците закъсат. И наистина, в същия този момент Юнгата дотича отново в камбуза, като крещеше, че господин Макензи лежи по корем на койката си, удря си мруци във въздуха и сипе ругътни. Когато приключи с разказа си, на палубата се появи помощник капитанът, надникна от стълбата и грамогласно повика Готвача да се качи. «Искат да идеш, Франк!» Каза адвокатът. «Ще ида, когато извикат доктора, не възмутимо отвърна Карсън. Готвачо!» Ревеше помощник капитанът. «Готвачо, Готвачо!» Дотича с зачервено лице, размахващ юмрук и попита сърдито. «Не чули, че те викам! Получих повишение, осведоми го любезно Карсън!» Сега съм корабен лекар. Слизай веднага долу, или аз ще те замъкна за врата. Изкряска другият. Не си достатъчно едър, завързък такъв. Рече докторът, все така усмихнат. Както и е, води ме, пък ще видя какво мога да направя. Последва унемения помощник капитан долу и установи, че унгата беше описал състоянието, сякаш говореше какво е лунната светлина пред слънчевата, или водата пред виното. Дори помощник капитанът се потреса от вида на старши помощник капитана и се осмели да протестира. Веднага ми дай нещо. Извика господин Макензи. Желаете ли да се заема с вашия случай? Поинтересува се приветливо докторът. С седем дълги, оскърбителни и злобни изречения господин Макензи отвърна, че желае. Таксата ми е половин гвинея, тихо каза докторът. Понякога лекувам за по-малко бедняци, старши помощник капитани и тям подобни. Предпочитам да умра, нададе вой старши помощник капитанът, отколкото да измъкнеш пари от мене. Чудесно, каза докторът и се надигна да си ходи. Викни го да се върне, Роджерс, нададе глас старши помощник капитанът. Не му позволявай да си отиде. Ала помощник капитанът се беше отпуснал на мястото си със странно ужасен поглед и здраво се беше вкопчил с две ръце в края на масата. Стига, Роджерс, стига. Весело подхвърли докторът. Не може да се разболяваш. Искам от тебе да се грижиш за другите двама. Мъжът бавно се изправи на крака и го погледна с очи, изгуби блясъка си. Предайте на вахтения помощник капитан да поеме управлението, бавно каза той. Ако се налага да бъда и милосърдна сестра, няма да прокопсам. Докторът прати юнгата да осведоми вахтения помощник капитан за новите му отговорности, а после се изправи и впери поглед на обикновените, наподобяващи пълзането на змия гърчове на господин Маккензи. Колко каза? И с От бедни хора вземам по 5 ширинга на визита. С доволство каза докторът, а от много бедни два и половина ширинга. Ще платя два и половина ширинга, просте на нещастният старши помощник капитан. Господин Макензи, долетя слаб глас от капитанската каюта. Кажете, с. Извика измъченият старши помощник капитан. Не ми отговаряй по този начин, рязко каза шкиперът. Ако обичаш, гледай да не забраряш, че съм болен и не мога да понасям ужасния шум, който вдигаш. И аз съм болен. Изпъшка старши помощник капитанът. Как така си болен? Влупости. Сопна му се шкиперът. Не може и двамата да сме болни. Ами корабът? Отговор не последва, но от друга каюта се чу гласът на господин Роджерс, който крещеше неистово, че има нужда от медицинска помощ и предлагаше невероятни суми, за да я получи. Докторът ходеше от каюта на каюта и след като най-напред събрах онорарите си, раздаде на страдалците някакви церове, а после, в качеството си на годвач, отиде, сготви унази безвкусна бърканица, която наричаше овесена каша, и настоя да ядат от нея. Благодарение на неговите умения страдалците получиха облегчение и вече нямаха чак толкова силни болки, но това освобождение бе последвано от толкова страшна слабост, че едва можеха да повдигнат главите си. Както лежаха положение, предизвикало силната завист на въхтения помощник капитан, който въпреки прехвърлените му отговорности предпочиташе да не отговаря за нищо. В това състояние на слабост и страхувайки се, че му предстои среща с смърта, шкиперът прати да повикат господин Хари Томсън и след известни сравнения, които направи между адвокатите и акулите, при които сложи известно ударение върху последните, плати една гвинея и направи завещанието си. Неговият пример, с изключение на размера на таксата, бе последван от старши помощник капитана, но когато докторът запита предпазливо господин Роджерс за това от името на приятеля си, той поклати глава и благодари на звездите, че няма какво да завещае. Каза, че обича да си харчи парите. Приближавайки Хонг Конг, болните бавно се възстановяваха, макар че господин Маккензи го прихвана и започна заплашително да намеква, че ще си поиска обратно парите, което бе причина бореста да го повтори. Все още беше налегло, когато хвърлиха кот в пристанището. Шкиперът и помощник капитанът обаче можаха да се качат на палубата, където размениха поздравленията си, седнали на съседни шезлонги. Сигурен ли сте, че не беше холера? Попита заместник началникът на пристанището, който покани доктора и адвоката на голямата си лодката, след като чу историята. Категоричен съм, отвърна му карсън. Голям късмет се имали, че сте били на борда, добави началникът. Голям късмет. Докторът кимна в знак на съгласие. Странно е, че и тримата са се разболели, каза другият. Не били прилича на заразна болест. Не мисля, каза докторът, който бе приел с готовност предложението да слезе на сушата и да се преоблече в прилични дрехи. Мисля, че знам какво беше. Капитанът на стела на остри уши, а помощник капитанът се наведе напред, отворил уста. Карсън, в компанията на помощник-началника на пристанището и на адвокат Томсън, тръгна към голямата лодка. Какво беше? Нетърпеливо извика шкиперът. Мисля, че бяхте яли нещо, което не ви е понесло, отвърна докторът, ухилен но значително. С Богом, капитане. Капитанът на Стела не отговори. Стана с усилия, примъкна се до борда и размаха юмрук към лодката, докато тя потегляше към брега. В отговор доктор Карсън, отрасъл в богоугодна атмосфера, целуна на ръката си. Търсете, антологията включва избрани криминални разкази на популярни писатели. Сред тях има както автори, които са прочути именно в този Жан, Морис Льоблан, Гък, Честъртън, Едгар Уолас и Дъра, така и класици на американската и английската литература като Джек Лондон, Чарлз Дикенс или носителката на пулицър Елън Глазгоу. Някои от разказите, например, «Убийствата на улица», «Морг» на Едгар пои, «Лигата на червенокосите» на Конан Дойл, са добре познати народните читатели, а други излизат за пръв път на български език. Повечето са мрачни и сериозни, но има и хумористично сатирични като «Откраднатият бял слон» на Марк Твен. Настоящата антология включва избрани разкази на 10 прочути писатели-окултисти – Елена Белавацка, Франц Хартман, Чарлз Ледбитър, Фиона Маклауд, Алистър Кроули – Дайан Форчан, Артър Емакън, Уидъм Бътлариейтс, Густав Майринг и Артер Конан Дуил. Всеки от тях е практикувал окултни дейности или е бил член на окултни ордени и организации, защото е вярвал в съществуването на свърхестествени същества и явления. Тази вяра намира израз и в разказите, които ви представяме. Те ще ви срещнат с духове, демони, мумии и вампири, с черни магии, проклятия и различни езотерични практики. Най-добрите! Хумористични разкази на прочути писатели Първо издание Отговорен редактор Иван Танасов. Подбор и съставителство Иван Атанасов Превод Венера Атанасова, Обняна Иванова Редактор Иван Танасов. Коректор Любен Козарев Компютърна обработка Румяна Дамянлиева Оформление на корицата Деница Трифонова Формат 1-6 наклонена черта 60 0 наклонена черта 90, 0 Обем 18 пъка HTTPSS двоеточие <тълзвържа> двойна наклонена черта 4 и безплатни книги. Предпечат и печат изток-запад. Едно силен, избистрен бульон от кукали, който се поднася горещ или студен. Всички бележки под линия, без изрично упоменатите, са на преводача. Две е по времето на Чехов, Сио сладкарница на търговската къща, а Сио Ика, Филипов, хлебарница на ДИ. и Филипов, а е френски магазин за готови рокли. Габай, магазин за тютюн, принадлежал на търговеца А.Ю. Габай. 3. Граждански ранг от екста степен в таблицата на ранговете, въведена от Петър Велики в Руската империя през 1722 година и действала като закон, регламентиращ реда за провеждане на Държавната и Военна служба по чинове, до революцията от 1917 година. 4. Популярна мъжка прическа в края на 19 век, кръстена на известния френски тенор Виктор Капул. 5. Седмично сепиритическо списание, издавано в Санкт-Петербург от 1881 до 1918 година. Първоначално е извизало като вестник с загадки и ребуси. 6. Вирджиния Цуки е италианска балерина, известна със своите драматични умения, и преподавател по балет, прима балерина на Маринския театър, 1885-1888. 7. Църковна одежда. 8. Старинен провансалски барабан с удължено цилиндрично тяло 6070 см и диаметър на кожените мембрани от 30-36 см. 9. Жив провансалски танц. 10. По времето на авиньонското папство не е имало папа с това име. 11. Алюзия за сатиричната песен «Крал Ивето» на Пьер Жан Дюбе Ранже, 1780-1857. Ивето е нарицателно за добродушен владетел. 12. Любимата на крал Ивето. 13. Дълга бяла горна ленена свещеническа одежда, наречена още «стихър» или «туника». 14. Измислено от Алфонс до Демясто. 15. Джованай Анжуиска е неаполитанска кралица от 1343 години до смъртта си. 16. Старинен фрески танц. 17. Колегия от духовни лица в католическата църква. 18. Адвокатът на дявола е човек, който при вземането на решение за канонизирането на някого за светец е бил призован да разкрие причините, които пречат на канонизацията, и да докаже греховността на претендента пред Бога. 19. Секта, чието членове посвещават живота си на самобичуване като знак на покаяние, даващо изкупление за греховете. 20. Членове на католически монашески орден, основан през 1120 години от свети Норберт Ксантенски в абадство Премонтре. 21. Мотив в християнското и най-вече в католическото изкуство, който е посвещение в памет на Исус Христос и представя неговите страдания от момента, в който е осъден на смърт, до полагането на тялото му в гроба. 22. Дълга права богослужебна дреха, наподобяваща старозаветния свещенически хитон, която в началото се правила лен и била бяла на цвят, което отговаряло на нейното символично значение за духовна чистота. 23. Еразъм Ротердамски е виден мислител. Философ, хуманист, теолог и филолог от епохата на религиозните борби между римокатолицизма и зараждащото се протестанство. 24. Шарл да Суси, 1605-1677. Френски поет, актьор, певец и композитор. 25. Просторен равнинен район, разположен южно от Арл, Франция, между Средиземно море и двата ръкава на делтата на Рона. 26. Богослужение, което се извършва сутрин, преди изгрев слънце което предрасполага морещите се към благодарност към Бога за нощния покой и напомня за появата на Спасителя в света, както и за Неговото Възкресение. 27 Орден на цистерцианците за стриктно спазване, основан през 1663 г. като реформистко движение в отговор на отслабването на реда и морала в другите цистерциански манастири. 28 Орденът на картозианците е основан през 1086 г. в Шартрьоз, недалеч от Гренобъл, Франция. 29. Конта Венесен, често наричан на кратко конта, е бил част от папските държави. 1274-1791, а днес е част от френския регион Промасалпи Лазурен Бряк. 30. Неф, или корап е издължено помещение, част от интериора на базиликите, ограничено от едната или от двете си дълги страни средове от колони, отделящи го от съседните помещения. Базиликите се състоят от нечетно число 1, 3 или 5. Различни по височина кораби. 31. Католическа молитва. 32. Пръстен, носен от епископи и абати. Той представлява връзката, която свързва епископа с неговата епархия и абата с неговия манастир, а името напомня, че епископът и абатът играят ролята на пастири и водачи на своята общност. 33. От Отуда на англ поет Джон Драйдън. 1631-1700. 34. Излъчването на флуиди, отварящи подсъзнанието. По името на немския речител Франц Месмер, 1734-1815, 35 поеми от английския поет Ричард Главър, 1712-1785, от шотландския свещеник и натурфилософ Уилям Уилки, 1721-1772, от френския писател Алфонс Дюла Мартин, 1790-1869. От английския писател Джоел Барлоу, 1754-1812, и от американския поет Г. Тъкърман, 1821-1873, и антология от американския поет У. Гризуолт, 1815-1857, 36 -та, коктейл по името на Жан Лафит, 1780-1823, френски пират. 37. Поема от американския писател Робърт Монтгомери, 1806-1854. 38. Вторият ден след кореда, денят за даване на кутиите, когато прислугата и бедните получавали коредна котия кутия с подарък в нея. 39. По време на грамотерична буря отстранете метали като пръстени, часовници, ключове и тъна. И не стойте на места, където много метали лежат заедно или са свързани с други тела като печки фурни, железни решетки и други подобни, нем. Бъра, 40. Звукът на грамотевична буря е много опасен, защото самата камбана, течението, причинено от звука, и височината на кулата могат да привлекат молния, нем. Бъра, 41. Шестолъчната шерифска звезда е заимствана от символиката на немските евреи в средата на 19-ти 42. Благородният крадец джентълмен от произведенията на английския писател от края на 19-ти века. U 43, американско Самоа, американски Верджински острови, Гуам, Пуерто Рико и др. 44, името на героя T.I.C.O.S.Q. е вдъхновено от бащата на криминологията, Йожен Франсуа Видук, и U.N.F.R.E.N.Z.O.Y.S.V.A.I.D.O.S.Q. И същевременно е игра на думи с тиктането на часовника, T.I.C.K.T.O.C. Бъра. 45, Gilbert Джулафает. Виден участник в Американската революция, 1876. 46. Арбитър за принадлежността към каймака на американското общество от края на 19 век. 47. Добре, господине, лека нощ, и Инем. БР. 48. Довиждане, ФР. БР. 49. Старо название на Арканзас заради цвета на хълмовете и небето на заре слънце. 50, всъщност цялата немска фраза означава, какво казваш, но Тик-так очевидно не знае немски и взема есейдзиести за сакс, английската дума за чорапи, поради близкото им звучене. Бъра, 51, украсен прът, около който танцуват на 1 май или 50-ница, стар езически обичаи. 52, опера от английския либретист Гилбърт и композитора Саливан, поставена на Бродуей през 1870 година. 53. Героиня в друг на автора, в който героинята, която е перачка, се омъжва за богат буржуа от Тур на име Ташро. 54. Община, разположена в департамента Ендре-Луар, граничи с град Тур и се намира на десния бряг на река Луара. 55. Базиликата, Сен-Мартен, е била център на град, наречен Шатуньов или Емартинополис, който е бил присъединен към Тур през 1356 години. 56. За игра, при която купусовите орехи трябва да се поварят стопка. 57. Героиня от Тората. Дебора или Девора е пчела на Иврит. 58. Стихотворение от Радиард Киплинг.